Даниел Стил. Вълшебна нощ. Превод Елена Чизмарова. Сичтенке инфо една блестяща вечер. Вълшебство или мираж. Бялата вечеря е възхвала на приятелството, радостта, елегантността и паметниците на Париж. Всяка година тя е незабравима, особено за Жан-филип Дюма и за три двойки внимателно подбрани от него гости. Всичко започва в една вълшебна лятна нощ. Всяка година в Париж, винаги на различно престижно място, се провежда пишно събитие. Избраните стаи на пока на гости, облечени в бяло, вечерят на елегантни маси с бели покривки, бели цветя и хиляди свещи. На тази приказна вечеря група приятели са на ръба на промяната. Жан Филип и Валери са преуспели и посветени на семейството си. Но невероятна възможност в Китай може да доведе до раздяла и изкушение. Бенедете и Грегорио ръководят италианска модна империя в Милано, но Грегорио има слабост, която предизвиква криза в техния бизнес и в брака им. Сценаристката Шантъл и индийският предприемач Дарам идват като приятели, но пътищата им драматично се разделят. Следва прообразяваща година, изпълнена с успехи и страдания до следващата бяла вечеря. Истински вълшебен роман Великолепен сюжет, силни герои Чисто блаженство, щастие и радост. Книга, която те кара да забравиш всички грижи. Вълшебен свят, където желанията се сбъдват. www.gadritz.com на моите любими, прекрасни деца. Нека винаги в живота ви има вълшебство. Търсете го. Вярвайте в него. Ценете го. Вие сте вълшебството на моя живот. Обичам ви с цялото си сърце. С любов, мама. Да са. Едно. Бялата нощ бе като любовна поема за приятелството, елегантността, радостта и красивите паметници на Париж. И всяка година бе незабравима. Други градове по света опитваха да и кратко подражават, но безуспешно. Париж е един, а събитието бе толкова изискано и завладяващо, че бе трудно да си го представиш в друг град. Началото бе поставено преди 30 години, когато морски офицер и съпругата му решили да отпразнуват годишнината си заедно с приятелите си по необичаен начин пред един от любимите им паметници в Париж. Поканили около 20 човека, всички облечени в бяло. Пристигнали там с гаваеми столови маси, покривки, кристални чаши, порцеланови чинии, сребърни прибори и цветя. Донесли и изискана храна, подредили всичко. Безокорно и прекарали великолепна вечер с гостите си. Вълшебството започнало в тази нощ. Всички много се забавлявали и решили да го повторят на следващата година, на различно, но също така забележително място. И от тогава всяка година Бялата нощ беше една от традициите в града. На празненството присъстваха все повече хора, облечени изцяло в бяло, и празнуваха юнската нощ по същия начин. Присъствието се осигуряваше само чрез покана и през годините празненството беше се превърнало в едно от най-почитаните тайни събития в Париж. Облеклото в бяло остана задължително, включително и обувките, и всички полагаха усилия да изглеждат елегантно и да следват традициите. Всяка година бялата нощ се провеждаше на различно място в града, а възможностите бяха неизброими. Нотрдам Триумфалната арка, Айфеловата кула, Лувъра, Площад, Вандом. С времето, Бялата нощ беше станала толкова популярна, че сега се провеждаше на две места и поканените гости бяха около 15 000. Трудно бе човек да си представи толкова много хора, елегантно облечени в бяло, които следват правилата. Бяла храна и напитки бяха предпочитани, но най важното бе да има истинска вечеря, а не сандвичи. Вечерята се поднасяше на маса с бяла ленена покривка, със сребърни прибори, истински порцелани кристал, както в ресторант или в къщи. В края на вечерята всички остатъци се прибираха в бели чували и си изхвърляха. От гостите не оставаше и следа по красивите места, избрани за бялата нощ. Всички трябваше да изчезнат така елегантно, както бяха пристигнали. За събитието полицията не издаваше специални разрешителни въпреки големия брой участници, защото това би провалило изненадата, но чудващото бе, че нямаше натрапници. Поканата за «Бялата нощ» бе изключителна привилегия и хората се радваха страхотно, когато я получат, но нези, които не бяха списъка с гостите, не нахалстваха да присъстват. По време на събитието никога нямаше неприятни инциденти или скандали. Просто една вечер на чиста радост, приятелство и любов към града. Част от забавлението бе да не знаеш, къде ще се състои събитието. Това бе официална тайна, пазена строго от шестимата организатори. Хората бяха поканени подвойки и всяко от тях трябваше да си донесе собствена сгаваема маса и... Два стола, но с определени размери. Шестимата организатори съобщаваха първото място... Където трябваше да се съберат хората. Поканените се появяваха там с масите, столовете и всичко останало точно в 8.15. Двете групи вечеряха на различни места. Вълнението нарастваше, когато се разкриеха първите места, за които поканените бяха уведомявани чак в ранния следобед. Това им даваше някакви предположения, къде ще се проведе вечерята, винаги някъде наблизо. През целия ден хората се опитваха да отгаднат къде ще се състои вечерята. Приятели се търсеха в тълпата, настроението винаги бе чудесно, а точно в 8.45 разкриваха мястото, което обикновено беше на не повече от 5 минути пеша. Там всяка двойка получаваше място с размера на тяхната маса и всички се подреждаха в дълги спретнати редици. В 9 часа 7000 човека пристигаха до великолепните паметници, избрани за вечерта. Определяха мястото за масата им, премерено с точност до сантиметър, а после хората се разполагаха, постилаха покривките, подреждаха свещниците и приборите. След 15 минути всички бяха по местата си, наливаха си вино и се наслаждаваха на предстоящата вечеря с стари и нови приятели. Вълнението ги караше да се чувстват като деца на рожден ден. В 9.30 празненството се вихреше с пълна сила. Нищо не можеше да е по-приятно от това. Вечерята започваше около час преди залеза, а докато слънцето се скриваше, хората палеха свещите. Целият площад беше осветен от свещите, а 7000 гости в бяло вдигаха тостове с кристалните си чаши. В 11 блясваха бенгалски огньове и оркестърът започваше да свири. Камбаните на Нотр-Дам разнасяха своя звън и дежурният свещеник благославяше празненството от балкона. Точно в 12:30 цялата тълпа за минути събираше всичко и изчезваше, без да остави следи от присъствието си. Оставаха само прекрасните спомени от вечерта и създадените приятелства. През тази вечер не се разменяха пари. Нямаше такса за поканата, нито нещо, което да се купи или плати. Всеки носеше собствената си вечеря и не можеше да плати, за да бъде поканен, организаторите избираха гостите. Други градове се опитаха да печелят от подобни вечери и веднага се сипаха събитието с груби. Невъзпитани хора, готови да платят каквато и да е цена за поканата, проваляйки нощта за всички останали. Бялата нощ в Париж винаги се придържаше към първоначалната си идея и резултатите бяха страхотни. Всички очакваха с нетърпение, а тайната я правеше още по-забавна. Хората никога не се разочароваха от събитието. А нощта бе незабравима от първия до последния миг. Онези, които имаха късмет да бъдат сред поканените, се наслаждаваха на спомените си с години. Всички бяха съгласни, че там ставаше нещо вълшебно. Жан Филип Дюма присъстваше на Бялата нощ от 10 години, още откакто бе на 29. Като приятел на един от организаторите, той имаше право да покани 9 двойки, за да образуват група от 20 човека настанени на личните си маси един до друг. Всяка година той грижливо подбираше гостите си и заедно с добрите приятели, канени и преди, опитваше да включи и нови, които да се запознаят с останалите гости. Списъка му нямаше нищо случайно. Приемаше този ангажимент сериозно и, ако включеше човек, който не оценяваше вечерта, не бе забавен или се опиташе да използва за създаване на делови връзки, на следващата година той го подменяше. Канеше най-вече редовни посетители, които моляха за покана всяка година. Ожени се преди 7 години и Валери, американската му съпруга, се влюби в събитието също като него. Сега всяка година двамата грижливо подбираха гостите си. Жанфилип работеше в известна фирма за международни инвестиции. Валери се запозна с него две седмици, след като се премести в Париж. Сега, на 35 години, тя беше заместник-редактор на френския Воки в близко бъдеще, когато сегашният редактор се пенсионираше, щеше да заеме мястото му. Жан Филип се влюби в нея от пръв поглед. Тя беше висока, слаба, хубава, с дълга тъмна коса. Беше елегантна, по ненатръпчив начин, имаше чувство за хумор и се разбираше с приятелите му. Валери се оказа чудесно допълнение към групата им и двамата с Жанфилип бяха лудо влюбени. Ожениха се и имаха три деца, две момчета и момиче. Бяха идеалната двойка, предпочитана компания от всички. Веднага след дипломирането си от колежа Валери започна работа в американския ВОК в Нью-Йорк, а после се премести в Париж. Работеше здраво, но успяваше и да е добра съпруга и. Майка Справяше се с всичките си задължения. Обичаше Париж и не можеше да си представи да живее някъде другаде. Положи огромни усилия да научи френски заради съпруга си, но и заради срещите си с фотографи, фризьори, дизайнери. Имаше силен американски акцент, за който Жан Филипа подкачаше, но френският и кратко беше отличен. Всяко лято отиваха с децата семейния и кратко дом в Мейн, за да усъвършенстват английския им и да ги запознаят с братовчедите им. Но за Валери Франция бе новият и кратко дом. Вече не и кратко липсваха нито ню йорк нито работата и кратко там. А и смяташе Париж за най-красивия град в света. Двамата имаха много приятели и чудесен живот. Апартаментът им беше великолепен, често посрещаха гости и с удоволствие готвеха сами за тях или наймаха професионален готвач. Много желани бяха и поканите им за «Бялата нощ». Валери се запозна с Бенедета и Грегорио Мариани по време на седмицата на модата в Милано малко, след като започна работа в парижкия Вок. Разбираха се чудесно, а и Жан Филип ги хареса. Поканиха ги на Бялата нощ още преди да се оженят и от тогава семейство Мариани бяха техни редовни гости, долитаха от Милано всяка година. Този път Бенедета бе избрала плетена бяла рокля по нейен дизайн която подчертаваше великолепната и кратко фигура и високи токчета, а Грегорио носеше бял костюм, ушит фрим, бяла копринена вратовръзка, безокорно бяла риза и елегантни обувки от бял велур. Грегорио и Бенедета винаги изглеждаха безокорно, като манекени от страниците на модно списание. Семействата им се занимаваха с мода от векове и двамата бяха обединили талантите си. Семейството на Бенедата изработваше плетени изделия и спортни дрехи, прочути по целия свят, а сега, благодарение на дизайнерския и кратко талант, се справяха още по-добре. Семейството на Грегорио пък създаваше най-фините платове в Италия от 200 години. Бяха женени от 20 години и от тогава Грегорио работеше със съпругата си, докато братята му ръководеха семейните фабрики и им доставяха платове. Бяха малко по-възрастни от Джанфилип и Валери. Бенедата беше на 42, а Грегорио на 44. Нямаха деца. Бяха разбрали, че Бенедета не може да забременее и бяха се отказали от осиновяване. Вместо това бяха решили да посветят любовта и времето си на бизнеса и. Резултатите бяха впечатляващи. Най-неприятното в брака им бе слабостта на Грегорио към красивите жени и случайните му скандални флиртове, които приковаваха вниманието на пресата. И макар да мразеше изневерите му, Бенедата отдавна бе решила да не им обръща внимание, може би защото той никога не завързваше сериозни връзки. Не се влюбваше в жените, с които и кратко изневеряваше, и не изглеждаше по-лош от съпрузите на повечето и кратко италиански приятелки. Мразеше флиртовете му и се караше с него, но той винаги се извиняваше смирено, настояваше, че обича пламенно, и тя вечно му прощаваше. Най-категоричното му правило беше никога да не спи с жените на приятелите си или с приятелките на Бенедета. Слабост на Грегорио бяха младите манекенки, а Бенедета се опитваше да го прогони от пробите. Нямаше смисъл да го подлага на изкушения, тъй като той и сам се забъркваше в неприятности. Беше нещо обичайно някое младо момиче да го гледа с ококорени очи и да попива всяка негова дума, докато съпругата му се правеше сляпа. Но когато бяха заедно, от изнаверите му нямаше и следа. Беше всеотдаен съпруг, който обожаваше жена си. Грегорио беше впечатляващо хубав, а двамата с Бенедета бяха привлекателна двойка и забавна компания. Изглеждаха въодушевени на площад, Дофин с Жан Филип и приятелите си в очакване да чуят къде ще се състои вечерята. Всички се опитваха да отгатнат, а Жанфили предположи, че мястото е Нотр-Дам. Оказа се прав. Точно в 9, без 15 обявиха мястото, а тълпата завика и за доволно. Това бе едно от най-любимите места на всички. Приятелите им вече бяха пристигнали и всички бяха готови да се отправят натам. Шантъл Живерни... Друга близка приятелка на Жанфилип също беше от редовните поканени всяка година. На 55 години, малко по-възрастна от останалите, тя бе преуспяващ сценарист. Беше спечелила две награди, Сезар бе номинирана за Оскар и Златен глобус и вечно създаваше нещо ново. Драматичните и краткотворби бяха впечатляващи, а понякога правеше и документални филми по важни теми, Обикновено свързани жестокостта или несправедливостите към жени и деца. В момента работеше над нов сценарий, но за нищо на света не би пропуснала бялата нощ. Шантъл беше от любимите хора на Жан Филип и негова. Довереница Запознаха се на един купон и бързо се сприятелиха. Често обядваха заедно и той вечно искаше съветите и кратко. Доверяваше се напълно на преценката и кратко, а приятелството им бе дар и за двамата. Шантъл беше истински щастлива, когато Жан Филип и Валери се ожениха. Смяташе, че са идеални един за друг. Стана кръсница на първото им дете, Жан Луи, който сега бе на пет годинки. Самата тя имаше три пораснали деца, но никой от тях не живееше във Франция. Беше им се посветила напълно, когато остана вдовица, и Жан Филип бе наясно, че сега и кратко бе доста трудно да живее сама. Беше ги възпитала да са независими и да следват мечтите си. Ерик, най-малкият и кратко син, беше художник в Берлин. Пол, най-големият, правеше кино в Л.А. Шарлот, дъщеря и кратко, завърши Лондонския економически университет, Получи магистърска степен в Калъмбия и сега беше банкерка в Хонконг. Никой от тях не възнамеряваше да се прибере във Франция. Шантъл беше си свършила работата добре и ятото бе отлетяло. Тя винаги твърдеше, че има достатъчно работа, а и посещаваше децата си от време на време, без да им се натрапва. Те си имаха собствен живот и очакваха същото от нея. Шантъл съжаляваше че покрай грижите за децата не бе положила усилия да завърже сериозна връзка с мъж. От години не беше се запознавала с някой, който да се интересува от нея. Затова работеше по усърдно, отколкото ако имаше съпруг или деца, които да живеят наблизо. Бе заеда и щастлива и никога не се оплакваше от самотата си, макар жен Филип да се тревожеше за нея и да му се искаше тя да си намери приятел. Понякога шантал му признаваше, че и кратко е трудно но през повечето време бе заеда с приятелите си, отнасяше се положително към живота и допринасяше с интелект и изисканост към всяко събитие. Останалите от групата тази вечер също бяха присъствали на Бялата нощ преди, с изключение на един симпатичен индиец, с когото Валери и Жан Филип се запознаха в Лондон миналата година. Дарам Синг беше от Делхи, технологичен гений и един от най-проуспяващите хора в Индия. Компании от целия свят често се консултираха с него. Той беше очарован, скромен и много привлекателен мъж. Каза им, че ще пътува до Париж по работа през юни и те веднага го поканиха на вечерята, най-вече заради Шантал. Жан Филип беше сигурен, че двамата ще се харесат, макар дарам да си падаше по доста по-млади и красиви жени. Ако не друго, то семейство Дюма поне бе сигурно, че Дарам и Шантъл щяха да са добри партньори за вечеря и да водят интересен разговор. Дарам беше на 52, разведен, с две големи деца в Делхи. Синът му работеше с него, а дъщеря му бе омъжена за най-богатия човек в Индия, имаше три деца и бе зашеметяващо красива жена. Белият костюм на дарам, ушит от личния шивач в Лондон, му придаваше особен чар и екзотичност. Шантъл бе донесла покривката, приборите и храната, а Дарам добавиха и вер в сребърна купа, шампанско и великолепно бяло вино. Тази вечер Шантъл изглеждаше чудесно, както винаги, много по-млада от възрастта си, със стегната фигура, младежко лице и дълга руса коса. Двамата с Дарам потънаха в разговор за филмовата индустрия в Индия и се наслаждаваха на компанията си. Някой от хората по съседните маси споделиха с останалите храната си и атмосферата бе празнична и приятелска. Беше. Впечатляващо да видиш 7000 човека да вечерят изискано и да се забавляват. В 9:30 половина празненството се вихреше с пълна сила, наливаше се вино, раздаваха се ордьоври, откриваха се стари приятели и се създаваха нови. Точно зад тях имаше маса с по-млади хора и няколко красиви момичета които Грегорио и Дарам вече бяха забелязали, но и двамата се престориха, че не ги виждат, и се посветиха на хората до тях. Жанфилип и Валери бяха събрали страхотна група, която очевидно се забавляваше чудесно. Всички се смееха и изглеждаха щастливи, докато слънцето залязваше, а последните му лъчи се отразяваха стъклата на Нотр-Дам. Гледката беше изключителна. Църковните камбани ги поздравиха тържествено, а свещеникът излезе на балкона и ги приветства. Половин час по късно слънцето бе залязло и целият площад бе осветен от свещите по масите. Жанфилип се разходи наоколо, за да се увери, че всички гости се забавляват. Спря да си поговори Шантъл и за миг нещо в погледа му я притесни. Наред ли е всичко? Прошепна тя, когато той се наведе да е целуне. Познаваше го много добре. «Ще ти се обади утре», отговори той тихо, така че никой да не чуе. «Хайде да обядваме заедно, ако си свободна». Тя кимна в съгласие. Винаги бе на негово разположение, ако се нуждаеше от нея, или просто за приятелски обяд. Жан Филип тръгна към другите гости и в този момент телефонът на Грегорио звънна. Той отговори на италиански и мина незабавно на английски. Бенедета се вторачи в него разтревожено. Грегорио стана и се отдалечи, за да продължи разговора, а тя се присъедини към Дарам и Шантъл, като се опита да си придаде безгрижен вид. Шантъл забеляза болката в очите и кратко, и заподозря, че става дума за последната изневяра на Грегорио. Дарам елегантно включи Бенедета в разговора им. Той се опитваше да убеди Шантъл да посети Индия и разказваше за интересни места, които да разгледа. Според него Удейпур, с прекрасните си замъци и храмове, бе най-романтичното място на света. Шантъл не спомена, че няма с кого да пътува, не искаше да изглежда тъжна и самотна, а дарам бе изненадан, когато разбра, че и бнд никога не бе посещавала страната му. Той все още се опитваше да изкуши и двете с пътуване до Индия, когато след половин час Грегорио се върна на масата, погледна. Жена си нервно и кратко каза нещо на италиански. Дарам щедро наливаше вино на дамите. Бенедете изглеждаше по-спокойна до мига, когато Грегорио и кратко съобщи, че му се налага да си тръгне. Говореше тихо, за да не го чуят останалите, а Шантал и Дарам бъбреха оживено. Сега ли? Попита Бенедете раздразнено. Не може ли да почака? Последните шест месеца не бяха от най-щастливите в брака им и ми никак не и кратко харесваше той да помрачи времето с приятелите им, особено тази вечер, макар да знаеше, че тайната вече е разкрита, за радост на всички жълти вестници. Е, поне до сега никой не бе проявил грубостта да заговори за това. Не, не може да чака, нервно отговори Грегорио. От 8 месеца той имаше връзка с 23 годишна руска манекенка. Момичето се оказа достатъчно глупаво да забременее, при това с близнаци, и отказа да направи аборт. Грегорио бе имал безброй връзки, но никога не бе ставал баща. А поради неспособността на Бенедета да има деца, бременността на момичето бе изключително болезнена за нея. Това бе най-ужасната година в живота и кратко. Грегорио се кълнеше, че станала грешка и не е влюбен фаня, както и че веднага след раждането ще прекрати отношенията си с нея. Но Бенедета не беше убедена, че момичето ще се съгласи да скъса с него. Рускинята се премести в Рим преди три месеца, за да е поблизо до него, и той често пътуваше дотъм, което страшно дразнеше жена му. Тя ражда, добави той, ядосън, че трябва да обсъжда темата точно тук. Бенедета осъзна, че ако това бе вярно, бебетата щеяха да се родят три месеца по-рано. Тя в Рим ли е? Попита Бенедета задавено. Не, тук е, продължи Грегорио на италиански. Имаше работа тук тази седмица. Приели се я в болницата преди час. Преждевременно раждане. Неприятно ми е да те оставя, но се налага да отида. Тя е сама и е оплашена. Грегорио се чувстваше отвратително, задето му се налагаше да обяснява това на съпругата си. Цялата история бе агонизиращо на удобно от месеци, а папараците страхотно се забавляваха с нея. Бенедата прояви изключително търпение, но не и рускинята. Тя непрестанно му звънеше и настояваше да е с него в абсолютно невъзможни ситуации. Той бе женен човек и възнамеряваше да си остане такъв. Беше и кратко го обяснил още в самото начало. Но сега Аня бе сама в болница в Париж и раждаше три. Месеца преждевременно. Знаеше, че няма избор и веднага трябва да отиде при нея. Григорио беше свестен човек, попаднал в кошмарно положение. Кошмарно и за него, и за съпругата му. Знаеше много добре, че Бенедета никак няма да е доволна, ако изостави сама на празненството. Не можеш ли да изчакаш края на вечерята? Попита Бенедета. Аня плака истерично по телефона. Но той не искаше да обяснява това на жена си. Без друго тя знаеше повече от достатъчно. Не мисля. Ужасно съжалявам. Просто тихичко ще се измъкна. Може да кажеш, че съм видял приятели на друга маса. Никой няма да разбере, че липсвам. Разбира се, че щяха да разберат. Но най-лошото бе, че тя знаеше къде бе съпруга ти кратко, с кого и защо. Радостта и кратко от вечерята помръкна. Все още се опитваше да се примири с факта, че Грегорио щеше да има две деца от друга жена. Той стана. Не искаше да се разправя с нея, но бе твърдо решен да отиде в болницата. Колкото и да бе злощасна връзката му с Аня и Бременността и кратко, не желаеше да остави да роди сама и спаднала в паника. Бенедета обаче бе сигурна, че Аня го излъгала, за да го примами в болницата. И тревогата бе фалшива. Ако тя е добре, моля те, върни се, каза тя напрегнато и той кимна. Бенедета се срамуваше, че се налага да лъже заради него. Нямаше начин хората да не забележат липсата му, когато остане сама на масата, а и в края на вечерята. Ще се опитам, обеща той на италиански. Изгледа е притеснено и, без да каже нищо повече, се стопи в тълпата. Бенедата се опита да запази спокойствие и се престори, че нищо не се е случило. Шантал и Дарам все още си говореха, а малко по-късно Шантъл се извини и отида да види приятели на друга маса. Бенедата се мъчеше да успокои нервите си, когато дарама погледна нежно. Тръгна ли си съпругът ти? Предпазливо попита той. Да спешен случай, един приятел катастрофирал и отида да му помогне в болницата. Отговори тя с престорено небрежен тон и едва успя да потисне сълзите си. Не искаше да разваля празненството като се сбогува с гостите. Дарам бе забелязал напрежението между двамата и направи всичко възможно да я развесели. Чудесно! Съдбата има пръст тук, каза той. Цяла вечер искам да остана на съместеп. Сега мога да те охажвам пламенно, без да се съобразявам, широко се ухили той. Бе Също се засмя. В тази романтична обстановка би трябвало вече да сме лудовлюбени, когато той се върне. Не мисля, че ще се върне, тъжно отвърна тя. Прекрасно. Боговете са на моя страна тази вечер. Хайде веднага да изготвим план. Кога ще дойдеш при мен в Индия? Дарам се опитваше да оправи настроението и кратко, но в същото време бе силно впечатлен от нея. Тя се засмя на шегата му, а той и кратко подаде бяла роза от вазата на масата. Бенетета я пое и се усмихна, а оркестърът пред църквата засвири. Били искала да потанцуваме. Покания дарам. Не изпитваше желание да танцува. Вечерта и кратко бе провалена, но не искаше да прояви грубост към дарам, който бе невероятно мил с нея. Бенедета стана и го последва на дансинга. Индиецът беше добър танцор и музиката е разсея от мрачните мисли. Бенедета се усмихваше, когато се върнаха на масата. Шантъл си говореше с Жан Филип, който вдигна глава, когато ги видя. Къде е Грегорио? Попита той. Дарам отговори бързо вместо Бенедета. Платих на двама мъже да го разкарат и вържат, за да съблазня жена му. Той стана сериозна пречка. Всички се засмяха, дори Бенедата. Жанфилип разбра, че не трябва да задава повече въпроси. Очите на Бенедата говореха, че бе станало нещо неприятно и даром се опитваше да я развесели. Жанфилип се замисли дали не бяха се скарали и Грегорион не беше си тръгнал. Беше го виждал да вдига скандали и преди, а и знаеше от Валери, че отношенията на двамата съпрузи не са идеални в момента. Историята за бременната манекенка се бе разчула из целия свят на модата и Валери му бе разказала още преди месеци. Разбира се, Жан Филип никога не би споменал това пред Грегорио или Бенедета. Просто се надяваше двамата да преживеят неприятностите, както бе ставало и преди, когато той се забъркваше с млади жени. Жан Филип се радваше на присъствието им тук тази вечер, но за съжаление Грегорио не остана до края на празненството. Изпита искрена благодарност към индийския си приятел, който решително помагаше на Бенедета да запази достоинството си и се мъчеше да я развесели. Жан Филип се оттегли, за да провери как се чувстваха останалите му гости. Всички се забавляваха чудесно. Цяла вечер Дарам прави снимки с телефона си, за да покаже на децата си колко красиво и изискано бе празненството. Радваше се, че. Дойде. Всъщност, всички поканени се радваха, дори Бенедета, която се наслаждаваше на любезността и шегите на индиеца. И тя, и Шантъл бяха доволни от компанията му. Покъсно поднесоха великолепни десерти, а виното и шампанското щедро се леха. Някой донесе огромна котия бомбони, на които всички се нахвърлиха, а от друга маса ги поканиха да опитат невероятно вкусни бисквити от Пиер Ерме. В 11 часа Жан Филип раздаде традиционния бенгалски огън и целият площад заблестя. Дарам снимаше непрекъснато, а Шантал се трогна, когато чу, че го прави заради децата си. Тя самата не можеше да си представи да изпрати снимки от вечерята на своите деца. Бяха прекалено независими, не се интересуваха от живота и кратко. Вероятно, щяха да приемат за глупаво от нейна страна да им изпраща снимки на Бялата нощ. А можеше и да се зачудят защо майка им въобще присъстваше на празненството. Представата им за нея беза жена, която предпочита дума си, работи и няма личен живот. Рядко им разказваше за развлеченията си, а и те не я разпитваха. Дори не се сещаха да и кратко задават подобни въпроси. Интересуваха се много повече от собствения си живот, може би защото не я смятаха за вълнуваща личност. Междувременно Дарам помоли дамите да позират за снимките, убеден, че синът му и дъщеря му ще искат да узнаят всичко за вечерята. Лицето му сияеше, докато говореше за децата си. Празненството продължаваше с пълна сила, хората се разхождаха около масите и се забавляваха с приятелите си. Шантъл се обърна да поздрави познат оператор, с когото бе работила по документалния си филм в Бразилия, и забеляза младежите около масата зад тях. Те раздаваха хартиени фенери, които вадеха от огромна котия, и показваха как да действат с тях. Предложиха няколко и на гостите на Жанфилип. Фенерите бяха около метър високи и имаха малък светилник на дъното, който се палеше с на клечка, а когато огънчето заплъмташе, фенерът се изпълваше стопъл въздух. Един от младежите го вдигна на главата си и го пусна. Фенерат се понесе нагоре в нощното небе, ярък като падаща звезда. Гледката беше невероятно красива и всички наоколо воодушевено запалиха своите фенери. Младежът, който ги раздаваше, посъветва гостите да си прошепнат желание, преди да пуснат фенерите да отлетят. Шантал Б. Омадьосана от зашеметяващата гледка, а Адарам засне кратък клип и после помогна на Бенедета да запали фенера си. Напомни и кратко за желанието, а после пуснаха фенера да отлети. Хубаво нещо ли си пожела? Попита той сериозно. Тя кимна, но не го сподели от страх, че няма да се сбъдне. Беше си пожелала бракът и кратко отново да стане такъв, какъвто беше преди Яня да се появи в живота им. Всички бяха заети с фенерите си, а мъжът, който ги беше донесъл, им помагаше. В един момент той се обърна и видя Шантъл. Погледите им се срещнаха и останаха така задълго. Той беше хубав мъж в бели джинси и полувер, с гъста тъмна коса. Изглеждаше на възрастта на Жан Филип, в края на 30-те. Момичетата на неговата маса бяха красиви, и млади, може би на около 20, на възрастта на дъщеря и кратко. Той я е заговори, без да сваля очи от нейните. Запали ли фенера си? Тя поклати глава отрицателно. Беше прекалено заета да наблюдава как дарам и бенедета се суетяха около техния. Младежът се приближи до нея и кратко подаде последния фенер. Помогна и кратко да го запали и зачакаха да се напълни с топъл въздух. Напълни се побързо от останалите, а Шантъл се изненада от силната топлина на малкото пламъче. Дръж го заедно с мен и си намисли желание. Бързо каза младият мъж. Когато фенерат се напълни с топъл въздух, той се обърна към нея с напрегнат поглед. Пожелали си нещо? Тя кимна и след миг пуснаха фенера, който се понесе нагоре в небето като ракета. Шантъл се вторачи в него като дете, пуснало балона си, а младежът остана до нея. Видяха как огънчето пламтеше ярко, но накрая фенерът изчезна в тъмното небе. Мъжът се усмихна. Сигурно е било хубаво желание. Този фенер отиде направо в рая. Надявам се да е така, усмихна му се тя. Беше един от тези особени моменти, за които знаеш, че никога няма да забравиш. Цялата вечер бе такава. Както винаги. Благодаря ти. Това беше много красиво. Благодаря, че ми помогна и ми даде последния фенер. Той кимна и се върна при приятелите си. След малко Шантъл забеляза, че отново я гледа, и двамата се усмихнаха един на друг. Компанията му беше от красиви, млади момичета. Следващия час мина бързо за всички и към 12:30 половина Жан Филип им напомни, че е време да разчистят. Настъпи часът на вещиците. Седем пепелешки трябваше да напуснат бала. Полявиха се белите чували в които събраха всичко, предназначено за изхвърляне. Останалите неща бяха прибрани по количките, сребърни прибори, вази, чаши, остатъците от вино и храна. След минути всички аксесуари изчезнаха, масите и столовете бяха сгънати и 7000 души, облечени в бяло, тихо напуснаха площада пред нотр -дам, като хвърлиха последен поглед към вълшебното място. Шантъл си припомни красивите фенери. Освежили нощното небе. Хората, които ги бяха донесли, вече си бяха тръгнали. Фенерите пътуваха, понесени от вятъра, към други места, където щяха да ги видят и да се чудят откъде ли са пристигнали. Жанфилип искаше да се увери, че всички могат да се приберат от дома. Шантъл възнамеряваше да хване такси. Дарам предложи да отведе Бенедета в хотела и кратко, тъй като и той бе отседнал там. Останалите имаха коли. Жанфилип обеща да се обади на Шантал на следващата сутрин, за да се разберат за обяда, а тя му благодари за поредната незабравима вечер. Бялата нощ бе любимият и кратко ден през годината, както и на всеки, който имаше късмета да бъде поканен. А заради красивите фенери в небето Шантал смяташе, че това бе най-вълшебната и кратко нощ до сега. Прекарах великолепно, каза тя на Жанфилип когато го целуна за довиждане, Той кратко помогна да се настани в таксито с целия си багаж и помоли шофьора да й кратко помогне, когато. Пристигнат. А също, усмихна и кратко се той, а Валерий кратко помаха, докато товареше техния багаж в колата им. ми и Бенедета се качиха в такси, което щеше да ги отведе в Жоржви, а останалите гости се отправиха към колите си и метрото. «Ще се видим утре». Извика Жан Филип след Шантъл. Внезапно тя се замисли за желанието си. Надяваше се да се изпълни, но дори и да не станеше, вечерта бе незабравима и тя се усмихваше по целия път до вкъщи. Две е се прояви като истински джентълмени изпрати Бенедета до стаята и кратко, носеше масата и столовете и кратко, а тя бутеше количката с приборите. Беше донесла украсата за масата от Италия. А чиниите и сребърните прибори бе взела на заем от хотела. Индиецата попита дали би искала да пие с него долу в бара, но тя предпочета да се прибере в стаята си и да чака Грегорио. Не изпитваше желание да се разправя с съпруга си на обществено място. Обясни на Дарам, че е изморена, и той я разбра. Каза и кратко, че е прекарал великолепно благодарение на нея и обеща да и кратко изпрати снимките и клипа, след като вземе имейла и кратко от Джен Филип. Не искаше повече да притеснява. Виждаше, че тя отново е разстроена сега, след като веселбата приключи и нямаше какво да я разсеева от мрачните мисли. Очевидно бе станало нещо неприятно, което бе причина за изчезването на съпруга и кратко. А повече от ясно бе, че тя се чувстваше потисната. Бенедета му благодари отново за помощта и любезността и се сбогува с него. Останала сама, тя се просна на леглото. Провери телефона си, но нямаше съобщения. През цялата вечер го бе поглеждала в очакване на новини. Не искаше да му звъни сега и да го свари в неподходящ момент, когато нямаше да може да говори с нея. Остана да го чака, но до три сутринта той не дойде и тя заспа. Грегорио пристигна в болницата малко преди 10. Аня вече бе приета в родилното отделение и двама лекари я преглеждаха. Тя лежеше и хлипаше а когато го видя, протегна ръце към него. Още нямаше никакво разширение, но контракциите и кратко бяха постоянни и силни, а системата с магнези, която и кратко сложиха преди час, не ги спря. Лекарите се опасяваха, че бебетата бяха прекалено малки и недоразвити и можеше да не оцелеят. Смятаха, че почти няма шанс да ги спасят, ако се родят сега. Аня бе изпаднала в истерия заради думите им. Бебетата ни ще умрат. Искреща тя. Когато Грегорио я прегърна. Това определено не беше сценарий, в който той искаше да участва. Беше се надявал, че всичко ще мине добре и в подходящия момент ще се измъкне елегантно от живота и кратко, като си гори щедра издръжка за нея и близнаците. Всъщност, никога не бе искал децата. Заради глупава изневяра се бе озовал в ситуация в каквато никога преди не беше попадал. И ставаше все по-зле. Гинекологът им обясни направо, че ако бебетата се родят, вероятно ще са тежко увредени. И сега на Грегорио щеше да му се наложи да се справя и с възможна трагедия, а не само с нежелана бременност. Тревожеше се и за жена си. Не можеше да остави Аня сама, за да звънне на Бенедета и да успокои. Представяше си как се чувстваше тя. Преди проявяваше търпение към изневерите му, но този път бе различно. Щеше да става баща, да има две деца, които не искаше. При това от момиче, което едва познаваше. На всичкото отгоре Аня непрестанно му хленчеше да зареже жена си, което бе абсурдно. Той никога не заблуждаваше жените, с които спеше и винаги обясняваше, че обича съпругата си. И никоя досега не беше го молила да изостави Бенедета. Но веднага, след като забременя, Аня стана напълно зависима от него, а той не бе готов за това. Последните шест месеца бяха кошмарни, а перспективите, които лекарите очертаха, ужасяващи. Съжаляваше Аня, която плачеше в ръцете му, но не беше влюбен в нея, не че това имаше някакво значение сега. Бяха заедно в носеното положение и нямаше изход. Налагаше му се да се справи с всичко. На карта бяха заложени два живота, а още по-страшното бе, че бебетата можеха да са сериозно вредени, ако оживееха. Грегорио не можеше да си представи как не щеше да се справи с всичко това. Беше на 23 години, но разсъждаваше като 16 годишна. Не остави сама и за миг цялата вечер. Положението беше отвратително и той също бе разстроен. Контракциите понамаляха. Но към полунощ се възобновиха и засилиха. Лекарите сложиха на Аня система с стероиди, за да се опитат да увеличат капацитета на белите дробове на бебетата. В четири сутринта им казаха, че няма да успеят да спрат раждането. Доведоха екип от специалисти и раждането започна, но вместо радостта от очакването, която обикновено се свързваше с подобно събитие, атмосферата без страхи. Примирение! Каквото и да се случваше, Нищо нямаше да е както преди. Единственият въпрос беше колко лошо щеше да е и дали близнаците щяха да оживеят. Аня бе изплашена и пищеше от болка. Найкратко дадоха лекарства за облегчаване на контракциите, за да не рискуват да увредят бебетата допълнително, но накрая и кратко сложиха епидурална инжекция, за да намалят болките. Грегорио наблюдаваше ужасен. И той беше оплашен, но стана неотлъчно до нея. Успя да забрави напълно за жена си. Мислеше само за горкото момиче, което плачеше на отешимо между контракциите. Човек вече не можеше дори да познае, не беше красивата и елегантна манекенка, с която бе преспал. Пръв се роди синът им в шест сутринта. Дребно посиняло бебе, което не изглеждаше напълно оформено и се бореше да си поеме дъх. Веднага, след като прерязаха пъпната връв, го отнесоха в кулюс. Кожата му беше толкова тънка, че вените му ясно се виждаха. Сърцето му спря час след раждането, но успяха да го съживят. Предупредиха Грегорио, че шансовете му за оцеляване са минимални. Докато слушаше лекарите, по бузите му се стекоха сълзи. Не беше очаквал така да се развълнува от вида на първородното си дете. Бебето приличаше на създание от друг свят, с широко око корени очи, които сякаш моляха за помощ. Грегорио се разплака, когато го видя. Момиченцето се появи 20 минути по-късно, малко поедро от брат си и с по-силно сърце. Всяко от бебетата тежеше по малко от килограм. Дробовете на момиченцето бяха слаби като тези на брат му. Сложиха го на респиратор и вторият екип го отведе. Аня започна да кърви след второто раждане и се наложи два пъти да и кратко преливат кръв. Изглеждаше напълно изтощена. Дадоха и кратко приспивателно и отново ги предупредиха, че бебетата може да не оцелеят. Бяха в критично състояние и трябваше време, за да се възстановят, ако въобще оживееха. Следващите дни щяха да са решителни. Лекарите говориха отново с Грегорио, след като Аня заспа. Той отида да види бебетата в ковиозите, застана пред тях и заплака. Нощта бе тежка и за него, а най-лошото предстоеше. Нямаше идея, какво да каже на Бенедата. Не си беше представил, че може да се окаже в подобно положение. Вярваше, че всичко някак ще се подреди, но очевидно нямаше да се получи така. Поне не за дълго време. Нямаше начин да избегне действителността. И последиците от действията си. Една от сестрите му съобщи, че Аня ще спи няколко часа от успокоителните, и той прецени, че това беше възможност да се върне в хотела. Вече бе 8 сутринта, а не бе звънял на Бенедета. До сега нямаше как да го направи, а след като Аня се събуди, надали щеше да успее да си измъкне отново. Тя нямаше семейство в Западна Европа, само майка в Русия, която не бе виждала от години. Нямаше си никой, който да и кратко помогне. Той бе единствената и кратко надежда. А трябваше да мисли и за бебетата. Изведнъж беше изпитал неочаквана привързаност към тях, което го изненада. Взе такси и влезе в хотела с чувството, че тък му се е върнал от друга планета. Тук всичко изглеждаше нормално и същото, каквото бе предишната вечер, когато тръгнаха да отпразнуват бялата нощ. Стори му се странно да види толкова обикновени неща около себе си. Хората бързаха за срещи, отиваха на закуска, разхождаха си своето, настаняваха се. Грегорио се качи стаята и намери Бенедата до бюрото, отпуснала глава в ръцете си и вторачена в телефона. Изглеждаше отчаяна, почти не бе спала цяла нощ, очаквайки обаждането му. Той беше с дрехите от миналата вечер и забеляза, че по обувките си има червени петна. Прилуша му, когато си припомни как кръвта покапа по тях. Кошмарна сцена. Съжалявам, че не ти се обадих с нощи, каза той изтощен. Бенедата се обърна към него, в бесена и оплашена едновременно, и се вгледа в очите му. Просто не можах, добави той. Какво стана? Оплашено попита тя. Родиха се преди два часа. Може да не оживеят. Най-ужасното нещо, което съм виждал някога в живота си. Появиха се прекалено рано, за да бъдат спасени. Лекарите правят всичко възможно, но децата ни изглеждат готови за този свят. И всяко тежи по малко от килограм. Грегорил се държеше така, сякаш очакваше и Бенедета да тъжи заедно с него. Тя го изгледа нещастно. Какво ще правиш сега? Попита тя притеснено. Съпругът ти кратко имаше две деца от друга жена. И тя осъзна, че бебетата бяха съвсем истински за него. Не беше очаквала подобно нещо. Трябва да се върна в болницата. Тя е съвсем сама. Не мога просто да ги оставя. Те се борят за живота си, може да умрат. Трябва да съм там. И за нея, и за тях. Бенедета кимна, без да каже нищо. Чувстваше се объркана от онова, което се случваше. Това бе най-тежкият ден в живота и кратко. Ще ти се обадя по-късно и ще те уведомя какво става. Той извади чисти дрехи и обувки от гардероба и се прооблече. Нямаше време за душ и закуска. Искаше по-скоро да се върне в болницата. Да чакам ли тук? Попита Бенедета задавено. Не знам. Ще ти се обадя по-късно. Той осъзна, че всичко може да е свършило, докато стигне до болницата. Прибра портфейла си в джоба и погледна тъжно съпругата си. Съжалявам. Наистина. Ще го преживеем някак си. Но нямаше представа, как щеяха да се справят с всичко това. Ако близнаците оживееха, той щеше да има две деца. Грегорио се наведе да е целуне, но тя се отдръпна. За първи път не можеше да го погледне в очите. Вероятно, нямаше да може и да му прости. «Ще ти звънна», мрачно каза той, после бързо излезе от стаята. Веднага, щом вратата се затвори, Бенедета избухна в сълзи. Върна се обратно в леглото и плака, докато заспа. Григорио вече бе в болницата. Седеше между двата ковиоза и наблюдаваше, как новородените бебета се борят за живота си. Обградени от армия грижовни лекари и сестри, окичени с безброй системи. Отиде в стаята на Аня час покъсно, когато му съобщиха, че е будна, и прекара деня в опити да успокои. От време на време я оставяше за малко, за да види бебетата. Едва към 6 часа се сети да звънне на Бенедета, но не я е откри. Нямаше я и в хотелската стая. Тя реши да се разходи и почти се сблъска с дарам, когато излезе от хотела. Косата и кратко беше хваната на конска опашка, без джинси и ниски обувки. Изглеждаше съсипана. Индиецът изпита силно съжаление, но се опита да го прикрие. Бенедата побъбрира сяно с него и той се завъртя да огледа. Стори му се подребна, но бързо се сети, че предишната вечер тя носеше високи токчета. Беше слаба, деликатна жена, стори му се дори прекалено крехка, с огромните си тъжни очи. Добре ли си? Нежно попита той. Не искаше да и кратко се натрапва, но се тревожеше за нея. Бенедата имаше вид на човек, преживял нещо ужасно. Той се зачуди дали бе свързано с внезапното изчезване на съпруга и кратко миналата вечер. За разлика от Джамфилип и Валери, Дарам не знаеше нищо от клюките и света на модата и завръзката на Грегорио с руската манекенка. Аз дано! Бенедета си помисли да го излъже, но просто не можа. По и кратко потекоха сълзи и тя поклати глава. Съжалявам, просто реших да подишам малко чист въздух. Искаш ли компания или предпочиташ да си сама? Не знам, объркано отговори тя. Дарам, не искаше да оставя сама. Беше разсеяна и тъжна и нямаше да е в безопасност и с улиците. Мога ли да те придружа? Не е нужно да говорим. Просто смятам, че не трябва да оставаш сама. Благодаря ти, кимна тя и той е последва. Изминаха няколко пресечки преди тя да проговори. Погледна го безнадежно, сякаш бе настъпил краят на света. Съпругът ми започна връзка с една манекенка преди няколко месеца. Правил го е и преди, което е срамно, но винаги до сега се вразумяваше и се измъкваше бързо. Но този път момичето забременя. Близнаци. Роди ги три месеца преждевременно тази сутрин. И сега съпругът ми е забъркан в цялата драма на две бебета, които може да умрат, и младо момиче, което се нуждае от него. Това са единствените му деца, ние нямаме наши. Ужасна бъркотия и нямам идея как ще я преживеем. Може да продължи с месеци. Не знам какво да правя. Той е в болницата с нея. По й кратко потекоха горещи сълзи, но дарам запази спокойствие, макар да бе изненадан. Може би трябва да се прибереш от дома, кротко я посъветва той. По-добре ще е, отколкото да чакаш новини в хотелска стая, и то съвсем сама. Може да мине известно време, докато нещата се оталужат. Няма начин да осмислиш всичко сега. Думите му прозвучаха разумно и Бенедета се замисли над тях. Това беше драмата на Грегорио, а не нейна. Поне не сега. Трябваше да изчака какво ще се случи с бебетата, после ще да решат какво да нравят с брака си. Мисля, че си прав, тъжно отбеляза тя. Цялата история е ужасна. И всички знаят. Вестниците в Италия непрестанно се занимават с това. Папараците снимат рускинята всеки ден, откакто се премести в Рим. Григорио никога не е имал такава връзка преди. При това, пред очите на обществото, обясни Бенедета, опитвайки се да прояви лоялност към съпруга си, макар да не разбираше защо го прави. Мисля да се върна в Милано. Имаш ли хора, които да те подкрепят там? Попита Дарам, разтревожен за нея. Бенедета кимна. Семейството ми. И неговото. Всички са му ядосани заради тази бъркотия. Тя вдигна очи към дарам и той видя мъката и кратко, но все пак изпита облегчение, че няма да сама, когато се приберел дома. Не е изненадващо. Но ти очевидно си проявила страхотно търпение, след като сега си тук с него. Мислех, че всичко ще отшуми, но не се получи. Поне за сега. А из цялата драма на преждевременно родените бебета, които може да не оживеят, мисля, че нещата няма да се оправят скоро. Изпитвам съжаление към Грагорио, но повече съжалявам себе си, откровено каза тя и дарам кимна. Да, положението явно ще е тежко известно време, съгласи се той. Мога ли да ти се обаждам? Просто като приятел. Искам да знам, че си добре. Благодаря ти. Бенедета се почувства засрамена, за дето сподели неприятностите си с него, но даръм бе мил изпълнен със съчувствие. Съжалявам, че ти разказах гнусната история. Никак не е приятна. Не. Но животът е такъв, отвърна той със съчувствие. Хората понякога се забъркват в ужасни каши. Съпругата ми ме напусна заради друг мъж преди 15 години и медиите не можеха да спрат да клюкърстват. Той беше известен индийски актьор. Всички бяха изненадани, аз мразя да разнасят личния ми живот из пресата. Но постепенно всичко се успокои и хората забравиха. Преживяхме го. Децата останаха при мен и сега сме добре. На времето смятах, че това ще ме убие, но целях, усмихна се той. Ще си изненадаш, колко много може да понесе човек. И тази история ще отшуми след време. Ще я преживееш. Той смята ли да се ожени за нея? Твърди, че не, тихо отговори Бенедета, която се почувства малко по-добре след разговора. Радваше се, че срещна даръм във фойето, макар да бе унизително да споделя проблемите си с почти непознат човек, но пък той бе толкова мил и готов да помогне. Просто една изневяра, която излезе вън от контрол. И сега той е накиснат в гъста каша. Така е, сухо се усмихна дарам. Преди час Бенедета дори не си представяше, че може да се усмихне, но разговорът с дарам бе много по-добър, отколкото да седи и плаче в хотелската стая. Той бе спокоен и нежен, готов да й кратко помогне. А тя бе невинната жертва в историята, както и дарам е бил по време на развода си. Индиецът се замисли дали и на нея и кратко предстоеше развод или щеше да прости на Грегорио. Очевидно се бе примирявала с изневерите му. Но сегашната драма беше изключително тежка. Върнаха се бавно в хотела. Дара ми кратко обясни, че на следващата сутрин заминава за Лондон, а няколко дни по-късно ще се върне в Делхи. Уведоми ме как ще действаш, каза той, когато влязоха в лаето на Жоржви, пишно украсено с розови или лави орхидеи. Хотелът бе прочут с великолепните си букети изработени от известен американски дизайнер. «Бих искал да знам дали ще се върнеш в Милано», добави той. Бенедета кимна и му благодари за любезността, после му се извини отново за дето го бе натоварила с проблемите си. «Приятелите са за това». «Дори новите», каза той топло. «Обади ми се, ако мога да ти помогна с нещо». Подади и кратко визитната си картичка, а тя е прибра в джоба и отново му благодари. Даръм предварително беше планирал останалата част от деня. В противен случай би я поканил на вечеря, но подозираше, че тя без друго беше прекалено съкрушена, за да се съгласи. Прегърне я нежно и я остави. Тя се качи стаята си, а той излезе навън и тръгна към колата, която го чакаше. Мисли за нея по целия път до ресторанта. Изпитваше силно съжаление. Бенедета беше свясна жена и не заслужаваше това, което и кратко се случваше. Дарам се надяваше всичко да се уреди така, както тя искаше. И се радваше, че я познава. Бенедета се върна в стаята и се просна на леглото. Григорио и кратко се обади след няколко минути. Звучеше притеснен и забързан, обясни и кратко, че не може да говори дълго. Каза и кратко, че бебетата били в критично състояние. Аня изпаднала в истерия. Извини. Се, че не може да се върне хотела тази вечер, положението било въпрос на живот и смърт. Бенедата затвори очи. Грегорио никога не бе звучал по този начин. Можеше да говори и мисли само за бебетата и нямаше нито време, нито съчувствие за нея. Мисля да се върна в Милано утре-сутрин. Няма смисъл да седя тук и да чакам да ми се обадиш. Звучеше тъжна, но поспокойна, отколкото той очакваше. И слава богу! Не би успял да се справи, ако и тя изпуснеше нервите си. Бенедета поне беше разумна. Грегорио нямаше представа, как жена му се панитеса, когато чу, че той не може да остави Аня и бебетата. Всъщност, за това не можеше да става и дума. Бенедета осъзна, че той може да остане с Аня дълго време като си имаше предвид всичко случило се. Лекарите смятаха, че ако близнаците оживеят, ще останат в болницата поне три месеца. А тя не възнамеряваше да разпитва съпруга си дали и той смяташе да остане в Париж до тогава. «Ще ти звъна, за да ти кажа какво става тук», каза той сериозно. Грегорио изпита облегчение, че жена му се прибира от дома. За него бе прекалено стресиращо да знае, че тя го чака в хотела. Не искаше да се тревожи и за нея. Съжалявам, Бенедета, но очаквах да стане нещо такова. Тя не знаеше как да му отговори. Подобно нещо въобще не трябваше да се случва, но сега просто им се налагаше да изчакат и да видят къде щяха да ги отнесат вълните. Трудно и кратко бе да повярва, че отношенията им някога щяха да бъдат като преди, но не бе сигурна, че той го разбираше. В момента Грегорио мислеше само за Аня и бебетата и дори не се същаше за жена си. След като затвориха, тя си събра багажа и най-после си поръча нещо за ядене от ромсървис. Не беше хапнала нищичко цял ден, но си поръча само салата, а после си резервира полет до Милано за следващия ден. Управителят на хотела я попита дали господин Мариани ще лети заедно с нея, но тя каза, че ще пътува сама. Събуди се в 6 на следващата сутрин и в 8 напусна хотела. Помисли си дали да звънне на Дарам и да му съобщи за заминаването си, но бе прекалено рано. Вместо това му изпрати съобщение и отново му благодари за любезността. Докато пътуваше към летището, мислеше за Грегорио и се чудеше какво става в болницата. Знаеше, че не може да се обади там. Грегорио прекара нощта на стол до ковьозите на бебетата. Беше се. Влюбил в миг в двете малки същества и се молеше да оживеят. Бе станал баща, сърцето му никога преди не бе изпитвало такава любов и болка. Единственото, което го интересуваше в момента, бе да оцелеят. Докато ги наблюдаваше, по лицето му се стичаха сълзи от радост и мъка. Седяха сания при децата часове наред, хванати за ръце, и за първи път Грегори осъзна, че бе влюбен в младата рускиня. Тя му беше направила най-прекрасния подарък на света. Нещо, което той и бнд никога нямаше да имат. Внезапно жена му се превърна в част от друг живот. Сърцето и децата му бяха тук. Аня получи нова роля в живота му, свята за него. Тя бе майката на децата му. Вече не бе младата жена, с която бе имал случайна връзка. Докато я гледаше, видя нещо напълно различно от предишното момиче. Само за една нощ те неочаквано се бяха свързали един с друг. Отчаяни родители, молещи се за оцеляването на децата си. Аня заспа, седнала до него, под бръмченето на ковиозите и мониторите. Докато галеше нежно косите и кратко, въобще не си помисли за Бенедета, тя не съществуваше, поне за сега. Аня бе в живота му. Майката на близнаците му. Трижен Филип звънна на шантъл на сутринта след бялата нощ, както и кратко беше обещал. Предишната вечер бе заед с гостите си и почти не му остана време да си побъбри с нея. Както обикновено, той държеше да се увери, че всички се забавляваха и празненството вървеше добре. Притесни се само за Бенедета, когато разбра, че Грегорио е изчезнал. Стори му се адски грубо от негова страна. За щастие, дарам бе взел Бенедета под крилото си, дори танцува с нея и изглеждаше, че тя се забавлява. Жан Жанфилип винаги се тревожеше за гостите си и искаше да се увери, че за тях се полагат добри грижи. Видя, че Шантъл поздрави няколко познати от съседните маси, а други се отбиха да си побъбрят с нея. Надяваше се, че дарам ще хареса, тя бе интересна и мила жена, но индийският му приятел изглеждаше силно заинтересуван от Бенедета. Шантъл очевидно нямаше нищо против и не си падаше по него. Трудно бе да се предвидят подобни неща, но Жан Филип бе подготвил сцената, доколкото можеше. Флуидите между мъжете и жените бяха странна работа и нещата или се случваха, или не. Каква прекрасна вечер, ентузиазирано каза Шантъл в мига, когато чу глас му по телефона. Благодаря за... Поканата... Мисля че това беше най-хубавата вечер до сега. А фенерите в края бяха направо вълшебни. Чудесно бе, че онези хора ги споделиха с нас. Жан Филип се съгласи, после заговори за ранното изчезване на Грегорио. Сигурно става дума за онова момиче, с което има връзка. Не исках да разпитвам Бенедета. Тя е луда, че се примирява с неверите му. Валери ми каза, че в модните списания непрестанно пише ли за това. Изглежда този път Грегорио наистина се изложил. Мислиш ли, че ще изостави Бенедета заради момичето? Попита Шантъл с искрено съчувствие към италянката. Не, вероятно ще стане точно обратното. Може би Бенедета ще го изрита. И преди не беше идеалният съпруг. Прекалено е чаровен и тя се примирява а изградиха страхотна модна империя заедно. Но все някога ще и кратко писна от номерата му. Искрено я съжалих с нощи. Предполагам, че е била ужасно засрамена от изчезването му. При това още преди вечерята. Хубаво беше от страна на дарам, че се намеси. Той е свестен човек, потвърди Шантъл. Тя бе харесала индиеца. Намираше го за изключително умен и скромен, въпреки страхотните му постижения. Беше завършил мит в Съединените щати и бе легенда в собствената си страна, според Жен Филип. Но не е подходящ за теб. Прямо попита той. Все се надяваше Шантъл да се запознае с човек, който да се грижи за нея. Знаеше, че понякога се чувства ужасно самотна без децата си. Много му се искаше да я запознае с подходящия човек. Не мисля, че си паднахме един под друг, честно признатя. Но бих искала да го видя отново, като приятел. Вероятно съм прекалено стара за него. Дарам беше забележителен, хубавец, екзотичен, елегантен, както и интелигентен, а и само няколко години по от нея. Но между тях нямаше привличане. Той изглеждаше позаинтересуван от Бенедета, или пък просто я съжаляваше и се проявяваше като кавалер. Шантъл не беше сигурна. Но определено не си падаше по нея самата, а и нейното сърце не бе се разтоптяло. Тя всъщност вече не очакваше да се запознае с някого. Започваше да и кратко се струваше, че всички свестни мъже бяха женени, а и времето за това бе отминало. Французите рядко се развеждаха дори когато браковете им не бяха щастливи. В такива случаи просто си имаха по нещо на страна, което не привличаше Шантъл. Тя не копнееше за. Съпруг и категорично не желаеше нечи чужд. Това бе една от причините, поради които другите жени я харесваха. Беше честна, почтена и свясна жена. Жалко. Дарам е готин тип. Ако някога отидеш в Индия, ще те запознае с интересни хора. Валери и аз го посетихме в Делхи миналата година и прекарахме великолепно. Всички го обичат. Има чудесни деца, на същата възраст като твоите. Точно заради това жан Филип смяташе, че двамата щяха да си допаднат, но съдбата бе решила друго. Очевидно не бяха привлечени един от друг, а и двамата знаеха, че подобни неща не се планират. Е, ще обядваме ли заедно днес? Имам нужда от съвета ти. За новият сият на дневната или нещо сериозно? Подкачи го тя. Консултираха се един с друг за всичко и той ценеше мнението и кратко. Беше и кратко искал безброй съвети през годините, в които бяха приятели, дори за брака си с Валери преди седем години. Шантала одобри с цялото си сърце и никога не промени мнението си. Смяташе, че са идеалната двойка, и бракът им е щастлив. Сериозно, загадъчно отговори той. Бизнес или личен проблем? Попита тя. Ще ти кажа по време на обяда. Същото място и време? Обядваха заедно поне веднъж седмично, в едно и също бистро на Левия бряг, недалеч от апартамента и кратко, бяха изпробвали и други ресторанти, но предпочитаха това място. Чудесно! Ще се видим там, потвърди тя. Жанфилип вече седеше до обичайната маса на терасата, когато тя се появи, облечена в червен полувер, джинси и балетни пантовки. Изглеждаше красива и свежа с дългата си руса коса, прибрана на опашка с червена панделка. Жанфилип бе дошъл от офиса, за това беше в дълови костюм, но бе прибрал вратовръзката в джоба си. Поръчаха стек за него, за нея, салата и по чаша вино за всеки го. Обикновено не пиеше вино на обяд и това и кратко подсказа, че е разтревожен и напрегнат. Забеляза го и в очите му, докато си бъбреха за Валери, децата и бялата нощ. Е, какво става? Най-после попита тя. Не можеше повече да понася напрежението. Понякога Жан Филип се проявяваше като истински французин и му бе нужно дълго време, за да заговори по темата. Бяха обядвали заедно само преди пет дни, но тогава не изглеждаше така. Каквото и да ставаше, явно бе отскоро. Той се поколеба за миг, преди да отговори. Имам проблем или поне скоро ще имам. Бизнесът не върви. Добре, а економическото положение е лошо. Половината страни в Европа се тресат и никой не прави големи инвестиции тук. Французите се страхуват да покажат богатството си от години заради данъците върху големите състояния, инвестират в чужбина и крият парите си, където могат. Последното, което искат, е да инвестират във Франция и да плащат високи данъци. Нямат доверие на правителството. Да не те уволняват. Разтревожи се тя. Знаеше, че той се справя отлично в инвестиционната фирма, където работеше но не притежаваше голямо лично състояние, а и трябваше да издържа жена, три деца и доста удобен живот. Беше изключително щедър към Валери, обичаше да и кратко купува красиви неща и да я води на страхотни места. Децата посещаваха частни училища, а семейството притежаваше великолепен апартамент в 16-ти район, най-тозърската част на Париж. Загубата на службата му щеше да е огромно предизвикателство и да ги изправи пред сериозни промени. Валери имаше чудесна работа в Вок, но изкарваше много по-малко от него, тъй като списанията не плащаха толкова добре. Двамата трябваше да печелят добри пари, за да поддържат стила си на живот и за сега Жен Филип се справеше отлично. Не, не ме уволняват. Но истината е, че никога няма да изкарвам повече от сега, освен ако в економиката не настъпи пълен брат, а това няма да стане. Поне не през следващите 10 години. Не се оплаквам и заплатата ми е прилична, но никога няма да мога да спестя пари за семейството си, а и всичко е адски скъпо. Просто не виждам как мога да изляза напред. И ще става все по-скъпо, когато децата пораснат. Не виждам по-добри перспективи за бъдещето, освен ако не направя драстични промени. Размишлявам върху това през последната година, но не мога да открия решение на проблема. До сега. Внимавай какво си пожелаваш. Преди три дни ми предложиха невероятна работа с фантастичната възможност да изкарвам истински пари. От тези пари, за които само мога да си мечтая тук. Каква е уловката? Попита Шантал, която знаеше, че винаги има нещо. А явно наистина имаше уловка, тъй като Жан Филип изглеждаше разтревожен и се нуждаеше от съвета и кратко. Ако беше нормално преместване в друга фирма, която ми е предложила много повече пари, щяха да празнуват, а не да се съветват. Получих предложение от сериозна фирма за рискови капитали. Имат американски партньори и изкарват шеметни суми. Ще ми дадат възможност да участвам, а там могат да се правят страхотни пари. Началната заплата е великолепна, а участието е още по-съблазнително. Точно това, от което се нужда я, за да издържам семейството си за бъдеще. Златна възможност, каза той, но беше напрегнат, докато кълнерът им поднасяше храната. Шантал очакваше да чуе продължението. Защо не поръчваме шампанско, за да отпразнуваме събитието? Попита го тя, а той я изгледа нещастно. Фирмата е в Китай. Там се правят големите пари в наши дни. Иска да се преместя в Пекин за три или пет години. А там не е лесно да живееш. Не мога да си представя, че Валери би искала да заведе децата там. Тя е влюбена в Париж и в работата си тук. За нея това е сериозна кариера и вероятно ще стане главен редактор на френския Вог някой ден. Но нейната работа никога не може да ни издържа и тя го знае. Подобна възможност не се появява всеки ден и ако отхвърля тази, може никога вече да не получа друга. И да ми се наложи да се мъча през следващите 20 години. Да се опитвам да свържа двата края и да спестя нещичко. Ако заминем за... Пекин, мога да изкарам достатъчно пари, за да осигуря бъдещето ни. Но мисля, че Валери ще ме намрази, ако отидем там и кратко се наложи да се откаже от кариерата си. А пък за мен ще е адски трудно да го преглътна, ако тя ме лиши, а и цялото ни семейство, от тази възможност. Положението е ужасно, тъжно каза той. Шантъл внимателно обмисли думите му. Подобно решение не се взимаше лесно и тя бе съгласна с него, че Валери щеше да се разстрои. И наистина щеше да и кратко се наложи да се откаже от кариерата си, не можеше просто да отложи с 3 или 5 години. Някой друг щеше да заеме мястото и кратко. Конкуренцията в модните списания също беше жестока. Обсъди ли проблема с нея? Тихо попита Шантъл като се опитваше да претегли плюсовете и минусите. А Жан Филип се нуждаеше от повече пари за семейството си, плюсовете в полза на Китай наделяваха. Обадиха ми се преди три дни и вчера се срещна с тях. Американските им партньори бяха в града. Нямах време да седна и да поговоря с нея досега, но трябва бързо да го направя. Искат отговора през следващите няколко седмици. И настояват да съм в Пекин през септември. Той каза на Шантъл името на фирмата и тя се впечатли. Добре звучеше и американската фирма-партньор. Сериозна оферта от солидна компания. Кога ще и кратко кажеш? До вечера. Утре. Скоро. Шантъл, как трябва да постъпя според теб? Леле и сумтятя тихо, като се отпусна назад и го погледна. Труден въпрос. Някой ще загуби. Ти или тя, или всички вие, ако отхвърлиш предложението. Не виждам как мога да го направя, честно призна той. Но ако тя не се съгласи... Какво да правя тогава? Шантъл го съжали. Защо вечно имаше и лоша страна на златната възможност? Никога нищо не бе просто, не и когато ставаше дума за много пари. А Пекин бе най-трудното препятствие. Шантъл не можеше да си представи, че Валери би прияла преместването там леко или дори доброволно. На Жанфилип щеше да се наложи да завлече там въпреки протестите и кратко. Но пък и тя можеше да откаже да се лиши от кариерата си, макар и да не печелеше колкото него. Работата и кратко означаваше много за нея, беше се занимавала с мода, при това в ВОК повече от 12 години, още откакто завърши колежа. Нямаше да и кратко е лесно да се откаже от всичко това. Но и Жен Филип не можеше да отхвърли предложението с лека ръка. Тя няма да те изостави. Обича те, увери го Шантъл. Но ще бъде разстроена, разбира се. Това беше сигурно. И не можеш да я виниш. Тя се труди усърдно в вок и голямото повишение, за което копне е, вече се вижда, когато парижкият редактор се пенсионира. Можеш ли да отидеш в Пекин за пократко време? Например година две, а не три до пет? Жанфилип поклати глава отрицателно. Моги да успея да ги намаля на три, поне от начало, но не по малко. Искат да оглавя офиса в Пекин. Човекът там напуска. Била в Пекин четири години, създал е офиса им там. Знаеш ли защо напуска? Жена му мрази Пекин. Върнала се в Съединените щати още миналата година, унило отговори Жен Филип и двамата се засмяха. Е, това обяснява много неща, нали? Усмихна му се Шантъл. Мисля, че ако го направиш, просто трябва да знаеш, че няма да е лесно, но си заслужава да се жертваш за някакъв период, за да постигнеш целите си. Понякога ни се налага да направим нещо неприятно, за да стигнем там, където искаме. Това е добра стъпка в кариерата за теб. И Валери ще го разбере. Но Шантъл също така бе наясно, че Валери не можеше да напусне службата си и да се върне след 3-4 години. До тогава ВОК щеше да има нов главен редактор, но това нямаше да е тя. А Валери чакаше от дълго време за този пост. Не съм сигурен какво ще разбере Валери. Или какво ще иска да разбере. Ще чуе само... Че това ще съсипе кариерата и кратко и ще трябва да напусне вок, за да се премести на скапано място с три малки деца. Не съм убеден, че ще е много разумна. Или пък Хич. Довери и кратко се. Тя е умна жена, а действителността тук е ясна в економически план. Ако Валери иска спокоен живот в бъдеще, това ще и кратко го си гори. Но така или иначе трябва да и кратко кажеш, и заедно да решите проблема. Дори и да не приеме новината добре от начало. Ще се примири или пък ти ще измислиш някакъв разумен компромис. Но нито тя, нито Жанфилип можеха да си представят подобен компромис. Той или трябваше да приеме офертата или да отхвърли. А Валери трябваше да отида с него или не. Беше болезнено просто. Болезнено. Поговориха още малко за това по време на обяда, после тя го остави пред ресторанта. Обади ми се, след като говориш Валери и ми кажи какво става. Валери беше умна жена и обичаше мъжа си. Каквото и да се случеше, Шантъл бе. Сигурна, че връзката им щеше да оцелее, дори и да имаха проблеми. Ще бъда тук през следващата седмица, а другия уикенд заминавам да видя Ерик в Берлин. Не съм го виждала от февруари. Работеше по нова творба и не искаше никой да го безпокои. Готви се за изложба. Ерик се справяше чудесно, въпреки, че концептуалните му инсталации бяха прекалено модернистични за нея. Беше един от уважаваните млади художници и творбите му се продаваха добре. Тя се гордееше с него и обичаше да му гостува. Ерик живееше в Берлин от три години и се чувстваше чудесно. Имаше си и нова приятелка. С която искаше да запознае майка си. Той включваше Шантъл в живота си много повече от брат си и сестра си, а и те живееха доста по-далеч. Но макар той да бе в Берлин, майка му го виждаше само няколко пъти годишно. Беше прекалено заед с работата си и се прибираше в Париж единствено за Коледа, както брат му и сестра му. Шантъл бе отгледала много независими деца, никой от които не искаше да живее във Франция. Лошка смет за нея. Както безподелял с Жан Филип. И тримата работеха здраво и се справяха добре. Шарлът живееше в Хонконг, откакто бе взела магистърската си степен в Калумбия преди 5 години и говореше перфектен мандарин. Другият ти краткосин, Пол, обичаше Съединените щати и бе станал типичен американец. Имаше приятелка, която Шантъл не харесваше, но живееше с нея от седем години. Най-малкият ти краткосин, Ерик. Напусна гнездото последен преди три години, най-самотното време за нея факт, който бе признала само на Жан-Филип. Децата и кратко бяха талантливи и работливи, но нямаха време за майка си. След обяда Шантъл се прибра в апартамента си. Не се чу с Жан Филип няколко дни, което беше необичайно. Той се бе превърнал в част от семейството и кратко, след като децата и кратко заминаха. Шантъл нямаше братя и сестри. Нито родители, децата и приятелите и кратко бяха всичко, което имаше. Отдаваше се на работата си с истинска страст и в момента пишеше сценарии за група жени в концентрационен лагер по време на Втората световна война и борбата им за оцеляване. Подозираше, че предложението за работа, което жан Филип бе получил, не бе прието добре от жена му и не искаше да му звъни и да се натрапва. Работи опорито през целия уикенд. А той кратко се обади в понеделник следобед. Как мина? Попита тя в мига, когато чу. Глас му. Точно както се очакваше, уморено отговори той. Беше изкарал дълъг, стресиращ уикенд и Шантал усети това по тона му. Валери беше шокирана, разстроена и ядосана, че въобще размишлявам по въпроса. Плака цял следобед вчера. Добрата новина е, че не поиска развод. Той се шегуваше, но Шантъл бе наясно, че приятелят ти кратко бе пуснал истинска бомба в чудесно подрадение им семейен живот, който вървеше гладко от 7 години. Жанфилип и Валерии бяха късметлии. Имаха добри деца, хубав живот, добро здраве, близки приятели, работа, която обичаха, и великолепен дом в любимия им град. А сега им се налагаше да направят тежък избор и един от двамата трябваше да се жертва. Шантъл знаеше, че се обичат и имат стабилен брак, което щеше да помогне, каквото и да решат. Мислиш ли, че тя ще се съгласи да се премести в Пекин? Попита Шантъл. В момента не мисля така. Но това може да се промени. Тя размишлява по въпроса, а аз разполагам с три седмици. Той се видя с Шантъл в среда и изглеждаше много напрегнат. Не можеше да говори за предложението, докато Валери не вземеше решение. За Жанфилип решението беше ясно. Той вярваше, че трябва да заминат за Китай по всички причини, които бе споменал на Шантъл миналата седмица. Заговориха за други неща и той кратко спомена думите на Валери, че клюките за близнаците на Грегорио били по всички вестници. Децата били родени преждевременно и се намирали в парижка болница в критично състояние. Горката Бенедета, каза шантал със съчувствие. И двамата вече бяха наясно, че децата се бяха родили през Бялата нощ и заради тях Грегорил бе напуснал празненството. Чудя се какво ще излезе. Не съм убедена, че аз бих простила подобно нещо на нейно място. Може би този път и тя няма да прости. Сигурно е ужасен шок да знаеш, че съпругът ти има две деца от друга жена, когато самата ти си бездетна. Бенедета винаги говореше открито за проблема си и споделяше съжалението си, че не може да стане майка, макар с времето да се бе примирила. Но сега Грегорио имаше деца, а тя не. Жанфилип и Шантъл се чудеха дали този факт щеше да направи рускинята най-вожното нещо в живота на Грегорио. Той се бе измъквал лесно от предишните си връзки, които никога не продължаваха дълго, но сега бе различно. Шантал изпитваше искрено съчувствие. Към Бенедета, а Филип смяташе, че Грегорио е идиот и този път определено бе прекалил. Не одобряваше изнаверите му, самият той винаги бе абсолютно верен на жена си, нещо, на което приятелят му не изглеждаше способен. След обяда Шантал отида в Бонемарше за да купи някой от любимите неща на Ерик. Винаги му носеше френски храни, които обичаше, тъй като в Германия се хранеше с наденици и шницели. Напълни кошницата с пастети, различни деликатеси, любимите му бисквити, френско кафе и какво ли не още. Майчински жест, който винаги бе оценяван, когато пристигнеше в Берлин с френски вкуснотии. Ах, боне мърше бе идеалното място да се снабди с тях. Тък му бе сложила котия с любимите бисквити на Ерик в кошницата, когато забеляза някакъв мъж да гледа вторачено от съседния ред, където избираше чай. Изглеждаше и кратко познат, но не можа да се сети откъде и продължи да пазарува. Видяха се отново на касата и лицето му и кратко се стори познато. Не можа да реши дали бе непознат, когато бе виждала преди, вероятно тук в Ебонемарше, или наистина се бяха запознали някъде, което и кратко се стори на особено вероятно, защото смяташе, че би го запомнила. Беше хубав в началото на 30-те години. Носеше джинси, велурени обувки и черен полувер. Стоеше зад нея на опашката и чу мъжки глас в охото си. Желанието ти изпълнили се вече? Тя се обърна и го изгледа очудено. Внезапно се сети. Мъжът, донесъл красивите хартиени фенери на Бялата нощ, който и кратко помогна да запали своя и я посъветва да си пожелае нещо. Тя се усмихна, когато си спомни откъде се познаваха. Още не. Може да мине известно време, отговори тя усмихнато. А едно от тези желания, за които си струва да чакаш, отбеляза той. Тя кимна, а той надникна в кошницата и кратко, впечатлен от разнообразието на деликатеси. Май ще правиш страхотен купон, каза той, като кимна към двете бутилки червено вино, които придаваха празничен вид на кошницата. Всичко е за сина ми в Берлин. Късметлия. Има добър вкус и хубава майка. Той е гладуващ художник и надениците дениците и бирата му мръзват. Младият мъж се засмя на думите и кратко, редът и кратко на касата дойде. Тя плати, после се обърна към него, преди да си тръгне. Благодаря ти отново за пожеланието и красивия фенер. Зарадва всички ни унази вечер. Шантъл му се усмихна. Беше съ. Тъмнокафия ви очи и в погледа му имаше нещо завладяващо. Стори и кратко се, че по тялото и кратко премина електрически ток. Спомни си, че бе забелязало очите му и по време на Бялата нощ, когато и кратко подаде фенера. Тогава усети някакво напрежение в глас му, так му преди фенерът да отлети. И сега и кратко се стори напрегнат. Имаше сериозно и красиво лице. Радвам се, че си се забавлявала. Беше чудесна вечер. Надявам се желанието ти да си изпълни. И приятно прекарване с сина ти. Благодаря ти, каза тя и си тръгна. Помисли за него известно време, после го забрави. Прибра се от дома и започна да подрежда куфъра си. Нямаше търпение да види сина си. Беше минало прекалено дълго време. Четирите месеца, в които не беше го виждала, и кратко се струваха цяла вечност. Винаги беше така. Дългите периоди, през които не беше с децата си, бяха една от причините да работи толкова много. Шантъл не само обичаше да пише. Но и по този начин животът и кратко се изпълваше с измислени хора, които ставаха истински за нея докато ги създаваше. Писането на сценарии запълваше живота и кратко, а и резултатите бяха отлични. Тя влагаше сърцето и душата си във всичко, което правеше. Писането, приятелствата, децата. И сега се вълнуваше от срещата с сина си в Берлин. Четири. Вечерта, когато се прибра от работа, Валери си помисли, че напрежението у дома вече става непоносимо. Почти не бе говорила Жан Филип, откакто и кратко съобщи новината за Пекин. Вечеряха заедно, след като приспаха децата, но за разлика от обичайните разговори, на които се наслаждаваха след края на работния ден, напоследък тя почти не проговаряше. Жан Филип имаше чувството, че го наказва, но тя му обясни, че просто се нуждае от време да помисли а междувременно не желаеше да обсъжда проблема с него. Знаеше всички плюсове и минуси, но размишленията по въпроса и кратко пречеха да води нормален разговор. Децата им бяха прекалено малки, за да разберат ситуацията, но инстинктивно усещаха напрежението между родителите си. А и неизбежно решението им щеше да повлияе и на децата. Валери не смяташе, че за тях Пекин е добър вариант. Ако не друго... То Замърсяването на въздуха там бе кошмарно, условията за живот тежки и повечето западняци не водеха малките си деца с тях в Пекин. Техните бяха на 2, 3 и 5 годинки. Тревожеше се и за медицинските грижи в Китай, за рисковете от заболявания. Не ставаше дума само за факта, че щеше да и кратко се наложи да се откаже от кариерата си, но и за грижите и кратко за децата. Жан Филип настояваше, че много други семейства са се преместили там че това ще разшири представата за света на децата още от ранна възраст. Валери знаеше, че модата не прощаваше лесно и тя надали щеше да може да се върне службата си след 3 или 5 години. Кариерата й кратко вероятно щеше да приключи, а тя не бе готова да се откаже от нея. Понякога се чудеше какво общежен Филип можеше да си помисли подобно нещо. Беше му страшно ядоса задето искаше да преобърне живота им с краката нагоре. Той на няколко пъти се опита да говори с нея след първата им разправия, но тя отказа. «Защо поне не обсъдим проблема?» Помоли той. «Защото не искам. Не желая да ме притискаш или да се опитваш да ми влияеш. Трябва да помисля сама. Няма да те притискам, нито да те насилвам да заминаваш», разумно каза той. Но тя не искаше да го чуе и не му вярваше. Знаеше какво иска той да приеме предложението и да замине за Пекин. Беше и кратко го показал ясно. Решението е и твое, добави той. Така ли? Обърна се тя към него с блеснали от ярост очи. Или просто искаш да кажа, че съм съгласна. За да не мога да те обвинявам, че си съсипал кариерата ми? Решението не е мое, Жан Филип. Предоставяш ми невъзможен избор. Да отида с теб на място, което всички ще мразим, и да унищожа кариерата си, или да остана тук и вечно да ме мразиш заради пропуснатата възможност. Изкарваш повече пари от мен, така че в крайна сметка твоят глас е поважен. Просто не мисля, че е справедливо да изсипваш всичко това върху мен. И какво ще стане, ако веднага намразим Пекин или децата се разболеят? Или аз никога не си намеря друга работа? Или ти не изкарваш парите, на които се надяваш? Тогава какво? Тогава ще се приберем у дома, кротко отвърна той. За мен тогава ще е прекалено късно. Бяха ми нужни почти 13 години, за да стигна до мястото, където съм в момента. Защо трябва да се отказвам от това? Само защото ти изкарваш повече пари от мен или защото симаш? мъж? Ще направим това заради семейството си, Валери. За бъдещето ни. Тук не мога да спечеля такива пари, това е огромна стъпка напред за мен. Това беше истина и Валери бе наясно. Сега е подходящият момент, а и пазарът там е страхотен. Може да се направи истинско състояние. Не се нуждаем от състояние, сериозно каза тя. Добре сме и с това, което имаме. Тогава в крайна сметка решението ще е наше. Просто не искам да изпусна шанса да спечеля пари и да спестим нещо. Някой ден ще сме щастливи да ги имаме. А не мога да изкарам такива суми във Франция или дори в Съединените щати. Защо парите трябва да управляват живота ни? Никога преди не си бил такъв. И това е една от причините, поради които тук толкова ми харесва. Не е само преследване на пари, а качество на живот. Какъв живот ще имаме в Пекин? Не сме китайци. Културата там е напълно различна, а и градата ужасен. Всички казват така. Съгласен ли си да жертваш всички ни заради парите, които може да изкараш? Не съм убедена, че аз съм съгласна. Добре тогава няма да отидам. Чувстваше се скапан от караниците им. Той самият също бе наясно с недостатъците на предложението, особено с унези, свързани с децата. Не можеше да ги отрече. Не искаше да лъже жена си. Осъзнаваше, че бе възможно да намразят мястото и дори минималният срок от три години да им се стори доста дълъг период. Валерия още седеше пред компютъра, когато той си легна, и дори не му пожела. Лека нощ. Не го беше целувала от дни, в миг се бе превърнала в едосана жена, готова да го обвинява за всичко. Никога преди не беше се държала така. Но сега и кратко се струваше, че целият им живот е заложен на карта, тревожеше се и за брака им. Какво щеше да стане, ако там бяха нещастни и вечно се караха? Нищо от това предложение не и кратко допадаше, а Жанфилип отчаяно искаше да го приеме. Това сложи началото на война между тях, която отравяше живота им. И двамата имаха чувството, че светът им се разпадаше. От най-добри приятели съюзници се бяха превърнали във врагове, което бе ново за тях след седем лесни и щастливи години заедно. Сега поне един от двамата щеше да изгуби. Или всички. В петък след обед, когато се качи на самолета за Берлин, Шантъл мислеше само за радостта от срещата с най-малкия си син. Носеше любимите му храни, два нови полувера и няколко книги, които според нея би искал да прочете. Винаги когато беше в Берлин, забелязваше в апартамента му неща, които се нуждаеха от подмяна. Дори бе взела малкия си комплект инструменти за дребни поправки. Ерик никога не им обръщаше внимание и не си правеше труда да поправи нещо. Шантъл бе майка за пълно обслужване и децата и кратко вечно се шегуваха с нея. Ерик обаче бе единственият, който ценеше това и обичаше суетенето и кратко около него. Просто ложка сметбе. бе че възможностите в Берлин за него бяха подобри от тези в Париж и за това синът кратко бе пощастлив тук. Той вярваше, че му се налага да живее в Берлин заради изкуството, а това бе истинска загуба за майка му. Отношенията между Шантал и Шарлат винаги бяха по-трудни. Дъщеря и кратко обичаше да живее далеч от нея. Пълпък беше се влюбил в Съединените щати, когато отида да очи там и реши да остане, което не бе изненада. На 31 години той вече изглеждаше повече американец, отколкото французин. Ерик беше бебето и кратко, онова сладко хлапе, което се наслаждаваше на компанията и кратко и бе напълно открито с нея. Винаги се забавляваха заедно. Той бе само на три годинки, когато баща му почина, и тя го отгледа съвсем сама. И сега той кратко липсваше най-силно. Остана си същия сладур. Макар вече да бе на 26. За нея винаги щеше да си бъде малко момченце. Той я прегърна вълдушевено на летището. Беше взел назаем пикапа на приятел, за да я закара до апартамента си. Винаги. Настояваше тя да отсяда при него. Обичаше да закусват заедно и да си бъбрят. Ерик изкарваше достатъчно пари, за да живее, и макар тя да му помагаше финансово от време на време, той не се нуждаеше от много. Плащаше скромен наем за апартамент, който не изглеждаше добре, но той си го харесваше. Беше наел и студио в същата кооперация, където изграждаше инсталациите си. Шантъл все още не ги разбираше, но затворбите му имаше пазар. При това бе представляван от една от най-прочутите галерии за авангардно и концептуално изкуство. Майка му се гордееше с него, възхищаваше се на всеотдейността му. И обичаше да се запознава с приятелите му. Винаги бе приключение да му гостува. Пристигнаха в дома му и тя му връче храната от Бон bon Емарше. -e Ерик се зарадва като малко дете и веднага отвори пастета, а Шантал му препече филийки в очуканата фурна, която той почти никога не използваше. Беше им хубаво заедно. Тя слушаше историите му, смееха се. Обсъдиха сценария за Втората световна война по който тя работеше. Ерик винаги се интересуваше от работата и кратко. Тя отново осъзнаа колко силно и кратко липсваха децата и колко бе празен животът и кратко без тях. Но нямаше как да се върне към времето, когато бяха малки. Унези щастливи дни приключиха и сега можеше само да се радва на моментите, когато ги виждаше и бяха заедно. Беше си цяло изкуство да си майка на пораснали деца. Оставиха огромна празнина в живота и кратко, когато се преместиха да живеят другаде, макар тя да не им бе казала и дума. Нямаше причина да ги кара да се чувстват виновни за това, че са пораснали. Просто трябваше да се примири с положението и тя го правеше. А срещите с най-малки и кратко сим си а винаги аправеха щастлива. Ерик също обичаше времето, когато са заедно. Вечерта с приятелката му анализе отидоха на ресторант. Тя беше сладко момиче от Штутгарт, студентка по история на изкуството, и обожаваше Ерик. Смяташе го за гений и той леко се притесняваше от това, но бе щастлив, че Шантала харесва, въпреки многобройните и кратко татуировки и обици по цялото лице. Майка му вече бе свикнала с този външен вид, типичен за много от приятелите му, и се радваше, че поне той не се бе обезобразил по този начин. Шантал винаги се забавляваше. Когато си помисляше колко различни са децата и кратко, Шарлот беше най-консервативната, винаги недоволстваше. От приятелите на Ерик, които според нея изглеждаха неприлично, и от начина му на живот. Тя дори обвиняваше майка си, че е бухемка, и настояваше да се преоблича за вечеря, когато и кратко гостуваше в Хонконг. Пол пък изцяло бе приял живота в Съединените щати, включително на товарващите тренировки във фитнеса и дори бодибилдинга. На всичко отгоре от години бе вегетарианец и вечно изнасяше лекции на майка си относно диетата и кратко, водеше на фитнес винаги, когато тя бе фалай. Последният път, когато се върна от Америка, тя се оплака на жан Филип, че синът и кратко едва не е бе убил от тренировки и го предупреди, че и неговите деца може да се захванат с нещо откачено, когато пораснат. Изпитваше истинско облегчение, когато се прибереше от дома и отново можеше да прави каквото си иска да еде каквото пожелае, да се облича, както и кратко харесва, и дори да пуши понякога. Единственото предимство на живота и кратко сама бе, че можеше да прави каквото реши, но това не можеше да компенсира редките срещи с децата. Преди да напусне Берлин в неделя вечер, Шантъл зареди хладилника на Ерик с храна, почисти апартамента, смени сгорелите кружки, поправи две от библиотечките студиото, смени с чупена лампа, Заведе го няколко пъти в различни ресторанти и прекара достатъчно време с новата му приятелка, за да опознае. В събота и тримата посетиха музея «Хамбургер Банхов един от любимите на Шантал. На летището Шантал прегърна сина си силно и потисна сълзите си, за да не му покаже колко ще и кратко липсва. Времето им заедно безкъпоценно, както винаги, и тя се качи на самолета с натежало сърце. Тъжно наблюдаваше през прозореца, как Берлин изчезва в облаци. Чувството не е напусна и когато кацна в Париж. Отиде да си вземе куфара, който тежеше цял тон заради инструментите, но се радваше, че бяха свършили работа. Винаги имаше нужда от тях, когато посещаваше сина си. Беше направила десетина снимки на Ерик с телефона си, които щеше да сложи в рамки във всекидневната. Изпълняваше този ритуал след всяко посещение при децата си, сякаш да си докаже, че те все още съществуваха. Шантъл се опитваше да свали куфара си от лентата за багаж, когато неволно се сблъска с някого зад себе си. Обърна се да се извини и се озова пред младежа с фенерите от Бялата нощ, когато бе видяла и в не Марше преди. Да замине за Берлин. Той изглеждаше непо-малко изненадан от срещата им и предложи да й кратко помогне с куфара. Не, благодаря. Мога да се справя. Куфърт бе толкова тежък, че той едва го вдигна, но тя не искаше да му обяснява за инструментите. Но все пак благодаря. Няма проблеми. Ще те придружа. Аз самият нямам багаж. Носеше само дипломатическо кофарче. Беше облечен в костюм и изглеждаше много представителен. Шантъл пътуваше в джинси и пуловер, обичаше да се чувства удобно, когато посещаваше Ерик в Берлин. — Видя ли се със сина си? — попита младият мъж. — Да, так му се връщам от Берлин. — Той хареса ли храната, която му занесе? — усмихна се той. — Майка ми никога не ми носи такива неща. Той е страхотен късметлия. Предполагаше, че синът и кратко студент, тъй като тя изглеждаше доста млада. Какво има в куфара? Весело попита той. Топка и екипировка за булинг. Шантъл се засмя и го погледна леко засрамено. Комплект инструменти. Ерик винаги има нужда от поправки в апартамента си. Мъжът е изгледа изненадан. Помисли си, че страхотна майка... И сигурно сина ти кратко ужасно и кратко липсваше. Може да се отбиеш при мен по всяко време, за да поправиш нещо. Засмя се той. Бива ли те в ремонтите? Да, гордо отговори тя. Аз съм Хсавия Томас, между другото. Представи се той, като и кратко протегна ръка. Шантъл Живерни, каза тя и се ръкуваха. Къде живееш? Любезно попита той. Улица? Бонапарт в шести район. Аз не съм далеч от теб. Защо не споделим таксито? Шантъл се поколеба за секунда, после кимна. Странно бе, че двамата непрестанно се срещаха. Мисля, че тук съдбата има пръст, каза и кратко той в таксито. Когато се натъкнеш на някого три пъти, това означава нещо. Първо на бялата нощ. Там имаше 7400 човека унази вечер. Можеха да те настанят някъде другаде и никога нямаше да се запознаем. А вместо това бе до мен. После в Ебоне мърше, а сега и на летището. Полетът ми от Мадрид закъсня с 2 часа. Ако беше кацнал на време, щяхме да се разминем. Но ето сега сме тук заедно и ти извади страхотен късмет. Защото не знам, как сама щеше да влачиш този адски тежък куфър. Та очевидно ни е писано да се срещнем отново. От уважение към съдбата, която ни събра, ще вечереш ли с мен днес? Наблизо има едно бистро, което много харесвам. Беше. Същото място, където обикновено Шантъл се виждаше Жан Жанфилип. Светът им изглеждаше изпълнен със съвпадения. Смяташе да му отговори. Че е изморена и иска да се прибере от дома, но после промени решението си. Защо не, подяволите? Ксавия изглеждаше готин. Защо да не вечеря с него? Беше млад и очевидно не се опитваше да сваля, а само се държеше приятелски. А и без Ерик и кратко предстоеше самотна нощ. Винаги бе потисната, когато се прибираше в тихия празен апартамент, след среща е децата си. Добре, кимна тя, а той я изгледа доволно. Хайде първо да оставим багажа ти. Не бих искал да го влача сред ресторанта, макар че ще е добра тренировка. Надявам се синът ти да го е носил в Берлин вместо теб. Разбира се, той е добро дете, гордо се усмихна тя. След малко стигнаха до кооперацията и тя качи куфара в асансьора, а Ксавия остана да я чака долу. Шантъл се върна след минута. Успя само да се среши и да сложи малко червило. На път към ресторанта Ксавия и кратко обясни, че бил в Мадрид само един ден, за да се види с клиент. Кази и кратко, че адвокат специализирав специализира в международното авторско право и интелектуалната собственост. В Испания се срещнал с френски автор, който от дълго време му бил клиент. Шантъл сподели, че е сценаристка на документални и игрални филми. Да, Помислих си, че името ти ми е познато, каза той, като влязоха в ресторанта и поискаха маса на терасата. Намираше се точно до нази, където Шантел и Жан Филип обикновено сядаха. Собственикът позна веднага, а после позна и Ксавие. Често ли идваш тук? Попитах Савие, когато седнаха и тя кимна. Аз също съм редовен посетител. Може би сме се виждали тук и преди. Възможно бе и тя се замисли дали беше прав, когато каза, че им е било писано да се запознаят. Това и кратко се стори поредното забавно съвпадение. По време на вечерята той е разпита за децата и кратко, после за работата и кратко, познаваше филмите и кратко, бе гледал няколко, включително два документални, спечелили награди, които бяха го впечатлили. Ксавия изглеждаше спокоен и интересен човек, който се наслаждава на компанията и кратко. Тя също го разпита за работата му, а после и кратко разказа за живота си. Той самият никога не бил женен. Живял с някаква жена седем години, но се разделили преди година. Нищо драматично, нито трагично. Тя не ми и с най-добрия ми приятел. Просто и двамата работехме прекалено много и се отдалечихме един от друг. А когато започнахме да се отекчаваме, и двамата решихме, че е време за промяна. Все още сме добри приятели, но връзката ни се изчерпа. И двамата сте проявили достатъчно разум да го съзнаете. С много двойки не се получава, но те остават заедно и се мразят в продължение на години. Не исках да стигаме там, тихо отвърна той. Останахме приятели и всичко приключи спокойно. Сега тя е лудовлюбена в човек, с когото се запозна преди 6 месеца. Мисля, че ще се оженят. Тя е на 37 и отчаяно иска деца. Това винаги бе голямата разлика между нас. Не съм сигурен, че вярвам в брака, но съм напълно убеден, че не искам деца. Някой ден може да промениш мнението си, каза тя майчински и той се усмихна. На 38 години съм и смятам, че щом до сега не съм искал, вероятно никога няма да се настроя бащински. Признах и кратко го още в самото начало. Тя мислеше, че ще успее да промени мнението ми, но не се получи. А биологичният и краткочасовник тиктакаше със страхотна сила, не исках да проваля шанси и кратко да роди, тя наистина го искаше. Ксавие звучеше като разумен и практичен човек. Никога не съм желал да стана баща. Предпочитам да вложа време и усилия във връзка с жена, която обичам. Без друго децата не остават с теб завинаги. Влагаш любов и време в тях, а после отлитат. Надявам се правилната жена да остане с мен. Много разумно от твоя страна, усмихна се Шантъл. Никой не ми обясни това на времето и децата ми се пръснаха по целия свят. Забавляват се чудесно, но ги виждам рядко, което ми измъчва. Берлин, Хонконг, Л.А. сигурно си свършила много добра работа, щом са толкова самоуверени. Забележката му и кратко се стори и интересна. Жанфилип винаги казваше същото. Или пък съм ги прогонила, възможно най-далеч, за смесетя. се тя. Шантъл изглеждаше добра жена и си личеше, че обича децата си. Приемаше ги такива, каквито са, независимо, че беше имала други надежди, а това го впечатли. Дядо ми и баща ми бяха адвокати и очакваха аз и брат ми също да станем такива. Брат ми обаче стана музикант и аз се почувствах още по-задължен да продължа семейната традиция. И сега пътувам до Мадрид в неделя, за да се видя с клиент. Но поне си харесвам работата. Исках да стана адвокат по наказателно право, но с изключение на някое твърде рядко интересно престъпление, работата беше скучна и безинтересна, Затова се захванах с интелектуална собственост и наистина харесвам клиентите си. Не се присъединих към кантората на баща ми. Те се занимават с данъчно право, а то щеше да ме отекчи до смърт. Струва ми се, че твоите деца имат интересни занимания. Така е, научих ги да се борят за мечтите си, когато бяха малки. Вярваха ми и всички последваха съвета ми. Банкерка, създател на филми и художник, каза Шантъл и се усмихна гордо. Направила си им страхотен подарък, вместо да ги задължиш да започнат работа, която не харесват. Животът е прекалено дълъг, за да правиш нещо, което мразиш. Отначало бях журналистка и не харесвах професията си. Нужно ми бе известно време да открия, че обичам да пиша. Беше ми особено трудно, когато изгубих съпруга си и трябваше да си изкарвам прехраната с писане. Бях ужасно оплашена, но всичко се уреди и се забавлявах чудесно. При това си много добра като писателка, отбеляза за той. Бъбриха се оживено по време на вечерята. Минаваше 11, когато той изпрати до кооперацията и кратко. «Бих искал да обядваме заедно някой път или отново да вечеряме, ако нямаш нищо против», каза той с надежда. Шантъл не можа да реши дали просто бе дружелюбен или се интересуваше от нея като жена, което не и кратко се стори твърде. Вероятно. Ксавия не попита на колко години е. Но това се подразбираше от възрастта на децата и кратко. Тя наистина бе доста по-стара от него. Всъщност разликата им беше цели 17 години, макар тя да изглеждаше много по-млада. Не се залъгваше, че Ксавия се опитва да и кратко стане гадже, а нямаше причина да не бъдат приятели. Тя обикновено не вечеряше с непознати, но пътищата им се пресякоха няколко пъти, което я накара да се чувства удобно с него. Да, би ми харесало, усмихна се тя. Ксавия и кратко подаде визитната си картичка и я помоли да му изпрати със съобщение телефона си. Хайде да го направим скоро, каза той усмихнато, за да не се срещаме по магазините и летищата. Шантъл се засмя. Ай категорично не искам да чакам до бялата нощ следващата година, добави той. Нито пък аз, съгласи се тя, макар да се надявам. Че ще дойдеш и ще донесеш още фенери. Ти направи вечерта ни вълшебна. А ти я направи вълшебна за мен, отвърна той и я погледна напрегнат. Вече не ставаше дума за приятелство. Шантъл за миг се притесни, но после си каза, че вероятно си въобразява. Ксавия имаше впечатляващи очи и поведение на джентлмен. Погледът му беше различен от този на Жан Филип. Ксавия Томас беше мъж, който говореше с красива жена, независимо на каква възраст бе тя. Шантъл се зачуди дали не беше женкър, но в него не се долавяше нищо от флиртаджиството на Грегорио. Ксавия и кратко изглеждаше прям и честен. Показа и кратко ясно, че си пада по нея, а това и кратко хареса. Беше искрен и тя си помисли, че Жанфилип ще го хареса, което бе важно за нея, тъй като държеше на мнението му. Може би някой ден тримата щяха да обядват заедно. Шантъл му благодари за вечерята, махна му, когато влезе в кооперацията и изчезна. Ксавие тръгна усмихнат към дома си. Пет дните след бялата нощ в Париж бяха ужасни за Бенедета, която се прибра в Милано. Някой беше уведомил пресата, че бебетата са се родили, и папараците се настаниха пред болницата с надеждата да мернат Грегорио или Аня. Когато болницата отказа да им даде каквато и да било информация, започнаха да преследват Бенедета в Милано. Снимаха я, когато отиваше или се връщаше от работа, пред дума и кратко. До сега единствената снимка на Грегорио, с която се бяха здобили, показваше как той влиза в хотела с мрачно лице. Грегорио не. Напускаше болницата и наотлъчно беше до Аня и децата. Бях им дали стая в родилното отделение където живееха в момента, и те прекарваха всеки час с бебетата. Наблюдаваха процедурите, през които преминаваха, гледаха как миниатюрните им ръчички се свиват и разпускат. И двете деца все още имаха сърдечни проблеми, а капацитетът на белите им дробове бе недостатъчен. Състоянието им продължаваше да бъде критично. А заради страха, че може да ги изгуби, Аня бе пораснала за една нощ. Седеше и се молеше за близнаците в болничния параклис след вечерните часове за посещения. Грегорио постоянно бе до нея. Беше се превърнал в любящ баща и в съотдаен съпруг. Агонията, в която живееха, го привързваше все повече към Аня. За сега планираше да се върне при Бенедета, но нямаше идея кога и не го споменаваше претаня. Искаше му се да се обажда на Бенедета по-често. Но всеки ден ги поставяше пред нов проблем и ново препятствие, което близнаците трябваше да преодоляват. Нарекоха ги Клаудия и Антонио, и Грегорио настоя да бъдат кръстени от болничния свещеник. Пресата научи и за това. Бе повърна, когато прочете клюката. Грегорио вече си имаше нов живот, без нея, с две деца и жена. А това въобще не трябваше да се случва. В редките случаи, когато и кратко се обаждаше, той говореше само за Аня и бебетата, за него те бяха единственото нещо в света. Бенедета очакваше обажданията му със страх, а той непрестанно обещаваше да се върне при нея веднага, щом може. Чувстваше се отговорен за Аня и децата. Някои смятаха, че това е много благородно от негова страна, но той все пак имаше съпруга в Милано, за която твърдеше, че обича и не иска да загуби. Междувременно Бенедета трябваше да се справя сама с бизнеса, със семействата им и с папараците, които непрекъснато я преследваха. Седмици след раждането на децата пресата все още турмозеше и публикуваше нейни снимки, на които изглеждаше съкрушена. Семейството на Грегорио бе не по разстроено от нейното. Баща му беше бесен, а майка му звънеше на Бенедета всеки ден и питаше кога синът и кратко ще се прибере от дома. Бенедата нямаше отговор. Бебетата бяха в малко по-добро състояние, но още бе прекалено рано да се каже дали ще оживеят или колко ще са увредени, ако оцелеят. Майката на Грегорио плачеше по телефона, засрамена от. Скандала, в който бяха попаднали, и Бенедата трябваше да успокоява и нея. Собствената и кратко майка каза, че никога вече не иска да види Грегорио, който предал и двете семейства. Бенедета беше толкова заета с всички тях, че нямаше време да събере мислите си. В работата също непрестанно и кратко се налагаше да се справя с непредвидени обстоятелства. Имаха проблем с пратка коприна, един от основните им доставчици в Китай пострада при пожар, който унищожи три фабрики, а това означаваше, че не могат да изпълнят сериозна поръчка за Съединените щати. В Италия пък имаше стачка на докерите и стоката им още беше в морето. Животът ти кратко се превърна в постоянен нис от проблеми, които не можеше да реши. Тя ръководеше дизайнерския екип, но след като Грегорио остана в Париж, трябваше да се занимава и с неговата работа и да взима трудни решения, за които обикновено той отговаряше. До сега двамата бяха екип, но вече не беше така. Един от братята му се опита да й кратко помогне, но трябваше да се разправя с проблеми във фабриките и не можеше да влезе в ролята на Грегорио. Въпреки пълната липса на отговорност към личния му живот, Грегорил бе страхотен в бизнеса и можеше да предотврати всяка беда. Но не и този път. Бенедета имаше чувството, че бе пометена от цунами, когато Валери и кратко се обади в края на юни. Приятелката и кратко не я разпитва за подробности около скандала, само увери, че мисли за нея и съжалява за всичко станало. Валери беше чула и за проблемите им с фабриките, но не спомена и дума. Предполагаше, че Бенедета е достатъчно претрупана с неприятности, за да бъде разпитвана и от приятелите си. Просто исках да ти кажа, че те обичаме. В даден момент най-лошото ще остане зад гърба ти и ще ти се стори лош сън. Да, чисто шмарсие, призна Бенедета с разтреперан глас. Денят ти кратко беше от най-лошите. Кораб, доставящ стоки, от които отчаяно се нуждаеха, бе потънал прибуря в Китайско море. Поредното бедствие се стовари отново само върху нея. Всичко, което може да се обърка, се обърка, а той си седи в Париж с момичето и бебетата и ние дори не можем да му се обадим. Не иска да бъде обезпокояван. Откачена история. Цялото положение бе ужасно и Бенедата беше на ръба на нервна криза. За първи път от 20 години тя чувстваше, че вече няма съпруг. Грегорио и кратко беше изневерявал ли. Преди, но го преживяваха. Бебетата промениха всичко, особено като се имаха предвид критичнито обстоятелства, при които бяха родени. Спомена ли кога ще се прибере от дома? Предпазливо попита Валери. Тя предполагаше, че той все още възнамерява да се върне при Бенедета. Не можеше да е толкова тъп че да зареже съпругата си заради 23-годишна манекенка, със или без деца. Грегорил се държеше лошо, но не беше глупав, а семейството му и това на бнд -та бяха така свързани чрез бизнеса, че нямаше начин да прекрати съюз, съществувал повече от век. Ако го направеше, щеше да унищожи и бизнеса, и семействата им, а никой не искаше подобно нещо. Казва само, че не може да остави Аня сама в Париж. Все още не се знае дали децата ще оживеят. Имат проблеми с сърцето и белите дробове, защото са родени прекалено рано. Той говори само за това, когато ми се обади. Държи се сякаш, бебетата са наши и въобще не му пука за бизнеса. Иска ми се да можех да ти помогна. Просто трябва да издържиш. Рано или късно той ще се вразуми и ще се върне. И тогава ще решите проблемите. И аз това си повтарям. Но Господ знае до каква степен е откачил. В думите му няма нищо разумно, измъчено каза Бенедета. Запази спокойствие, доколкото можеш, нежно каза Валери. Опитвам се. Но не е лесно. Не съм спала от седмици. Просто лежа будна цяла нощ. И не ставаше дума само за бизнеса. Бенедета се измъчваше от същите тревоги като всяка жена, чийто съпруг тъкма е станал баща от връзката си с момиче 20 години по-младо от съпругата му. Започваше да мисли, че Грегорио ще остане с любовницата си и няма да се прибере от дома. Ами ти, всичко наред ли е в Париж? Бенедета зададе въпроса само от учтивост. Валери и Жанфилип имаха чудесен живот. Бяха идеалната двойка с три красиви деца. Добра работа, добри приятели и прекрасен дом. Служаха за пример на всички и тя дори им завиждаше. Не очакваше отговора, който получи. Не съвсем. И ние преживяваме криза. Жан Филип трябва да вземе сериозно делово решение, което ще повлияе и на моята кариера. Или на брака ни. Още не съм сигурна на кое точно. Или и на двете. Бенедета се изненада. Ужасно съжалявам. Мога ли да помогна с нещо? Не, трябва да се справим сами. Това е първият наистина сериозен проблем, който някога сме имали. Бенедета беше преживяла доста тежки моменти с Грегорио и сега съжаляваше приятелката си, но вярваше, че Жанфилип щеше да прояви разум. Той е свестен човек и ще поступи правилно. Имам вяра и в двама ви, топло каза тя. Иска ми се и аз да можех да кажа същото. Не съм сигурна на къде ще задуха вятъра този път. Отношенията ни са изключително напрегнати в момента. Но не се обадих, за да се оплаквам от моите проблеми. Просто исках да знаеш, че мисля за теб. И аз, и Жан Филип те обичаме. Страшно е унизително, че целият свят знае за това. Чувствам се като абсолютна глупачка, отвърна Бенедета, а очите и кратко се насълзиха. Не си глупачка. Той обаче е, задето въобще се набута в тази каша. Приличам на идиотка, тъй като се примирявам с положението. Искам нещата да бъдат такива като преди. Но дори не знам кога ще го видя отново, кога ще се прибере от дома. Това не може да продължава завинаги. Нещата ще се отложат и постепенно всички ще забравят. Валери не беше сигурна, че това бе вярно в подобно скандално положение, но реши, че бе правилно да го каже. Благодаря, че ми се обади. Много ме зарадва. Съжалявам, че с Жан Филип имате проблеми. Ще се моля за вас. Благодаря ти, отвърна Валери. След разговора и двете жени плачеха. Мъжете в живота им причиняваха мъка. Дори жан Филип, който за всички беше идеалният баща и съпруг. В началото на Юли Бенедета и Грегория отрябваше да заминат за сърдиния с приятели, и тя не знаеше как да поступи. Попита го, когато се чуха по телефона. Как можеш да очакваш да мисля за вакансии в такъв момент? Какво общо ме питаш? Сърцето на сина ми спря за няколко секунди днес и трябваше да го масажират, за да го съживят. Мислиш ли, че ми пука за почивката ни сърдиния на яхтата на Флавия и Франческо? Грегорио звучеше възмутен и изнервен. Бенедата избухна в сълзи. Сериозно ли говориш? Преживявам истински кошмар заради теб. Ръководя бизнеса и се разправям с докерски стачки и неприятности по фабриките, Пожар в Китай и проклетите папараци, които не ме оставят на мира заради теб и курвата ти, а ти се държиш като идиот, когато те питам за почивката ни? Защо просто не останеш там? Без друго не се отделяш от нея. Е, не се тревожи за Сардиния, аз ще реша и това. Тя затръшна телефона, а Грегорио и кратко звънна след миг и се извини за думите си. Просто положението е адски напрегнато. Бебетата вероятно няма да оживеят, а Аня просто не може да се справи с проблема. Трябва да съм до нея. Той очакваше жена му да го разбере и да му съчувства. Разбира се, отвърна Бенедета следен глас. Вече не можеше да го слуша. От една страна, той се бе превърнал в отговорени в съотдаем баща, а от друга, искаше тя да разбере колко силно се тревожеше за бебетата и майка им, които нямаха нищо общо с нея, само дето всичките се сипваха живота и кратко. Мисля, че трябва да заминеш за Порто Черво с Флавия и Франческо и да си починеш. Надявам се, когато се върнеш, аз да мога да се прибера от дома, поне за известно време. Да не възнамеряваш да живееш и при мен, и при нея? Студено попита Бенедета. Разбира се, че не. А Яня и бебетата няма да могат да напуснат Париж още няколко месеца. Ще се приберат у дома през септември или октомври. А ти къде възнамеряваш да си до тогава? Попита Бенедета. Не знам. Живея от ден за ден. Аз също. Но не мога да ръководя бизнес по този начин, нито пък живота си. Скоро ще ти се наложи да решиш какво ще правиш. Писни и кратко да слуша как бебетата му се напрага на смъртта, сякаш това го извиняваше за всичко, което и кратко причиняваше. А ако той възнамеряваше да остане Саня, тя трябваше да го знае. За първи път му казваше нещо подобно и Грегорил се. Шашна. Това заплаха ли е? Не, това е действителността, тихо отговори тя следен глас. Не можем да продължаваме така завинаги. Не е справедливо към никого. Цялата гнусна история трябваше да приключи с раждането на децата. Ти щеше да връчиш на Аня Сули чек и да се прибереш от дома. Сега обаче е съвсем различно. Децата ти може да се нуждаят от помощта ти дълго време. Очевидно е, че не искаш да се разделиш с Аня и гледаш на нея като майка на децата ти. За мен вече няма място тук. Бенедата не беше очаквала да стане така, нито пък той. Но Грегорион не беше предполагал, че с близнаците може да има такива осложнения. Не беше очаквал и връзката между него и Аня да се задълбочи, заради проблемите с бебетата. Някъде между раждането и дните в болницата той започна да изпитва към нея силни чувства. Беше влюбен. Но обичаше и бенедета. двамата имаха дълга история. Не искаше да се откаже от никоя. Не го споделяше с Бенедета, но тя го усещаше от седмици. Беше привързан към рускинята силно, макар да не го бе очаквал. Сега той и Аня бяха партньори, макар да се преструваше, че ще се прибере от дома. Даваше обещания и на двете, които не можеше да спази. Можеше да е или с едната, или с другата, но не и с двете. Уверяваше Аня че всичко ще е наред, а Бенедета, че бракът им ще бъде същият като преди. Разбира се, че има място за теб, отвърна той с тъжен глас. Ти си моята съпруга. Това може да се промени, студено каза тя. Не възнамерявам да продължавам да живея по този начин. Няма да ти се наложи. Просто те моля за разбиране, докато проблемът с близнаците се реши. Това може да отнеме месеци. И той също го знаеше. Бенедата беше прочела в интернет доста неща за преждевременно родените бебета и знаеше за опасностите, свързани с това. Как тогава Грегорио щеше да остави Аня и децата? Ще се прибера веднага, щом мога. Обещавам, каза той, оплашено от думите и кратко, замини за Сърдиния. Аз ще си дойда след това, дори и да не мога да остана дълго. Бенедата сама си изненада от думите си. Ако не можеш да останеш или не възнамеряваш да го направиш, въобще не си идвай. И отново му затрашна телефона. Съспокойствието, което му бе осигурявала досега, бе приключено. Грегорио остана вторачен в телефона известно време, после се върна в интензивното отделение. Където Аня наблюдаваше децата. Тя се обърна към него, когато го влиза. Обади ли и кратко се? Попита тя и той кимна. Как мина? Ани се отнасяше към Бенедета, като към опасен враг. Тя застрашаваше живота и кратко с Грегорио и бъдещето, което рускинята искаше за децата си. А и бе ясно, че Грегорио все още бе привързан към жена си. Както винаги. Тя е много разстроена, а и движи бизнеса съвсем сама. Аня нямаше представа колко огромна бе империята им, а и Грегорио не изпитваше желание да говори с нея за това. Изглеждаше нервен, а и оплашен, когато ставаше дума за Бенедета. Никоре от двете нямаше да търпи другата още дълго и той го знаеше. Казали и кратко. Попита Аня сериозно. Не още. Аня настояваше Грегорио да зареже жена си за винаги. Не мога да й кратко кажа подобно нещо по телефона. Трябва да отида до Милано. Но Аня не искаше той да оставя дори за пет минути. Страхуваше се, че нещо ужасно може да се случи, докато го няма. И двамата знаеха, че това бе възможно, затова той не се отделяше от нея. В някои отношения тя си беше съвсем дете и бе станала напълно зависимо от него. Трябва да заминеш веднага. След като бебетата се стабилизират. Искам тя да знае, че вече ни и кратко принадлежиш. Принадлежиш на нас. Грегорио не отговори. Може би се влюбваше в нея все посилно, но не искаше да и кратко принадлежи. Още не бе готов да се обвърже по този начин, а и не бе сигурен, че иска да остави Бенедета. Единствените хора, към които бе готов да се обвърже в този момент, бяха двете бебета, борещи се за живота си. Чувствата му към тях бяха невероятно силни и изненадаха и него самия. Бенедата се обади на приятелите им Фрим на следващата сутрин им каза, че ще ги посети в Порто-Черво, както бяха планирали, но сама. Грегорио не може ли да дойде? Попита Флавия очудено. Не, не може. И двете знаеха защо и Флавия не зададе допълнителни въпроси. Освен ако предпочиташ да не ви гостувам сама. Не е задължително да идвам, каза Бенедета, за да улесни приятелката си. Не бъди глупачка. Ще се радваме да те видим. Просто съжалявам, нали знаеш, наясно съм, че преживяваш тежък момент. Сигурно е трудно и за Грегорио. Флавия съжаляваше и двамата. Бяха приятели от 20 години. Сигурна съм, че му е трудно, студено отвърна Бенедета. Раздразнена от съчувствието към Грегорио. Който съсипваше толкова много животи, най-вече нейния. Разбраха се тя да замине след седмица и да остане десетина дни с тях. Приятелите и кратко имаха великолепна яхта и прекрасен дом, където тя и Грегорио всяка година отсядаха. За първи път щеше да е там сама. Дара ми кратко звънна след два дни и кратко съобщи, че има работа в Рим. Надяваше се да отиде и до Милано и се разочарова, когато чу, че ще е в Сърдиния с приятели. Той се поколеба за миг, после предложи предпазливо, мога ли да дойда да те видя там? Ще отседна в хотел. Срамно да съм толкова близо и да не те видя. Но разбира се, ако е неудобно, ще се видим друг път. Бенедета се замисли и реши, че би било забавно. След като ще отседне в хотел... Дарам няма да създаде на за Флавия и Франческо и може да излиза с тях на яхтата през деня. Той спомена, че може да остане само няколко дни. Мисля, че ще е чудесно. Те имат прекрасна яхта и може да плаваш с нас през деня. Обикновено вечер акустираме в пристанището. Те са много приятни хора, стари мои приятели. Франческо беше от уважавано семейство банкери, горе-долу на възрастта на Дарам. И тя смяташе, че двамата мъже ще се харесат. А Флавия бе прочута бижутерка. И двамата и кратко приятели имаха страхотен стил. Тя съобщи на Дарам датите за Сърдиния, а на следващия ден той и кратко изпрати имейл, с който потвърждаваше, че ще дойде в Порто Черво за уикенда. Беше си резервирал стая в Каладиволпе. Волпе. Индиецата попита как вървят нещата с Грегорио и тя му отговори, че няма промяна. Не искаше да обсъжда проблемите си. Положението бе прекалено потискащо и все още нямаше решение. Времето в Сърдиния и кратко се отрази чудесно, както се бе надявала. Флавия и Франческо се отнасяха изключително мило с нея, а и тя обичаше да отсяда в дома им и да излизат сяхта. Нямаше промяна, но се успокои и когато даръм пристигна, се забавляваха чудесно. С Франческо си допаднаха, както и бе очаквала. Последната вечер от престоя му, когато седнаха на терасата, след като Франческо и Флавия си легнаха, дарама попита какво възнамерява да прави с Григорио. Бенедето усещаше, че той си пада по нея, но не бе направил нищо, за да рискува приятелството им или да я постави в неудобно положение. Дарам бе наясно какво се случва с нея. Не знам, честно призна тя. Не съм го виждала повече от месец. Не знам. Какво изпитва към онова, момиче. Подозирам, че чувствата му са по-силни, отколкото в началото. Долавям го в гласно. А и приема ролята си на баща сериозно. Може би ще остане с нея и вероятно така и трябва, каза тя тъжно. А ти какво искаш? Нежно попита дарам. Искам никой от тези неща да не се бе случвало, но това е невъзможно. Не съм убедена. Че този път ще успеем да се съвземем, нито пък, че някой от нас ще го иска. Ще знам повече, когато се видя с него. Обеща да се прибере от дума, когато се върна от сърдиния. Не съм сигурна, че бракът ни може да бъде спасен. Дори не знам, дали вече го обичам като преди. Може би, но всичко така се промени. Жена ми пожела да се върне. След като връзката и кратко с актьора се провали, но за мен бе прекалено късно, кротко каза дарам. Само ти знаеш как се чувстваш. Може би е прекалено рано сега. Това си бе сериозен шок. Да, така е, съгласи се тя. Очите им се срещнаха и той хвана ръката и кратко. Бих искал да съм с теб, ако отношенията ви не се оправят. Не ти го пожелавам, ако искаш да останеш умъжена за него. Просто искам да знаеш, че изпитвам силни чувства към теб. Но ако станеш него, ще се радвам да ти бъда приятел. Дарам не направи опи да е целуне, уважаваше я твърде много, за да и кратко се нахвърли в подобен момент. Благодаря ти, меко каза тя. Поседяха мълчаливо под лунната светлина, хванати за ръка. Бяха прекарали чудесно с приятелите и кратко, а той си заминаваше на следващата сутрин. Щеше да отлети до Рим, а после – обратно към Делхи със собствения си самолет. Винаги можеш да ми звъннеш, ако имаш нужда от мен, каза той, преди да се върне в хотела. Няколко пъти през нощта Бенедета мислеше за него. Закусиха заедно с Франческо и Флавия на следващия ден, после дарам целу на Бенедета по бузата, благодари на италианците за любезното им посрещане и си тръгна. Приятелите на Бенедета бяха впечатлени от него. Чудесен човек, единодушно заявиха те. И двамата бяха наясно, че Дарам желаеше да е нещо повече от приятел на Бенедета, но бе джентълмен и не прекрачи границата, за което му се възхищаваха. Не искаше да усложнява нещата допълнително. Знаеше, че тя трябва да подреди живота си, да се разбере с Грегорио. Грегорио се прибра в Милано два дни след нейното завръщане. Поговориха и той и кратко обеща, че веднага, щом може да. Остави Аня, ще го направи. Надяваше се близнаците да са по-добре след около месец и възнамеряваше да си одума в Милано в края на лятото. Тя съгласна ли е с това? Прямо попита Бенедета. Не искам повече драми, след като се прибереш. Ще трябва да го приеме, сериозно отговори Грегорио, макар да бе обещал нещо съвсем друго на Аня. Завръщането му в Милано и срещата с Бенедета в дома им сякаш го отрезвиха и вразумиха. Въпреки емоционалната връзка с Аня и силните чувства, които напоследък изпитваше към нея, той искаше да се прибере при жена си. А когато децата поотраснеха, щеше да настоява да ги посещава. Грегори осъзна, че независимо какво той и Аня бяха преживели заедно, връзката им не можеше да продължи. Тя бе прекалено млада а и не притежаваше ума и способностите на Бенедата. Спомни си всички нейни качества, нейната изисканост и осъзна, че мястото му беше до нея. Грегорио остана в Милано два дни, после се върна в Париж. Не каза на Аня за решението си. Нямаше време за това, а и в нощта, когато отиде в болницата, се случи най-лошото. Момченцето получи церебрален кръвоизлив и въпреки усилията, Лекарите не можаха да му помогнат. Грегорио и Аня застанаха до ковиоза и плакаха горчиво. Сестрите им позволиха да го поддържат за последен път, после го отнесоха. Сега трябваше да планират погребението му. Не мислим кошмар. Грегорио изпрати съобщение на бенедета през нощта. Не можеше да и кратко го каже по телефона. Тя затвори очи и заплака, когато прочете съобщението. Запита се дали кошмарът някога ще свърши. Грегорио уреди погребението в Перлашес. Това бе на ужасният момент живота му, малкият ковчег на Антонио и истеричният плач на Аня, увиснала на ръката му. И тогава тя го накара да й кратко обещае, че никога вече няма да остави. Той нямаше сърце да и кратко каже за даденото на Бенедето обещание, че ще се прибере в Милано. Не можеше да и кратко причини подобно нещо. Вместо това, двамата наблюдаваха дъщеря си цяла нощ и се молеха да не и кратко се случи същото. Аня бе неотешима заради загубата на синим. Не можеше да и кратко нанесе поредния удар, като и кратко съобщи, че възнамерява да остави. Трябваше да изчака подходящия момент. Аня разчиташе на него, не беше достатъчно силна, за да оцелее. Говореше за самоубийство. Ако и дъщеря им умре, и Грегорил най-после осъзна, че... Случайната им връзка вече се бе превърнала в истинска трагедия, от която нямаше измъкване. Налагаше му се да остане с рускинята и Бенедета трябваше да разбере това. Вероятно, можеше да се върне при нея някой ден, но не и сега. Аня притежаваше цялата драма на сънародниците си и много мрачен характер. Бенедета беше посилната от двете. Аня повече се нуждаеше от него. С натежало сърце Грегорио отново отлетя до Милано, този път за да каже на Бенедета онова, от което тя се страхуваше. Чувстваше се като чудовище. Беше решил, че напуска Бенедета и вярваше, че няма избор след смъртта на детето и състоянието, в което бе изпаднала Аня. Не искаше да е отговорен, ако нещо и кратко се случи. Знаеше, че Бенедета бе силна и достатъчно зряла, за да оцелее. Аня не беше. Бенедета го изгледа шокирана, когато чу думите му. Той агонизираше, бе мъртвешки бледен. Опита се да я прегърне, но тя рязко се отдръпна. Беше чекала всичкото това време само за да чуе, че няма да се върне. При това само седмици, след като и кратко бе обещал друго. Обещанията му не означаваха нищо. Приличаше на топка, която подскача между двете жени и променя решението си всеки ден. Но тя повече нямаше намерение да търпи лъжите му. «Ще остана в бизнеса», разбира се, каза той кротко. Не можеш да го ръководиш сама. Грегорио бе обмислил проблема и взел решение. Ръководи го откакто ти напусна и определено няма да останеш него. Мислих много, случай, че чуя това от теб. Искам да сложим край на партньорството ни. Ще изкупя дяловете ти. Категорично не съм съгласна да останеш в бизнеса. Ще напуснеш и него, заяви тя решително. Това е абсурдно, втораче се той в нея невярващо. Семействата ми си сътрудничат от поколения. Не може просто да сложиш край на това. Защо ще ги наказваш за тази злощастна грешка? Грегорио все още наричаше положението «грешка», вместо с по дума «трагедия». Говорих с адвокатите ни. Партньорството може да бъде приключено като част от развода ни. Лицето и кратко беше като изделано от камък. Грегорио я изгледа ужасен. Какъв развод? Казах, че те напускам, а не се развеждам с теб. Не е нужно да се развеждаме. Ти може и да нямаш нужда да се разведеш, но аз имам. Не възнамерявам да се примирявам с брак, в който ти живееш с любовницата си и детето и кратко, а аз съм изоставената съпруга, ръководеща семейния бизнес. Какъв живот ще е това за мен? А когато се отърваш от нея, ще се върнеш при мен за известно време, а после ще си намериш някоя друга. Не, ледено се усмихна тя, напълно подготвена за следващите си думи. Ако искаш да си вън, тогава ще си вън, напълно. И от бизнеса, и от брака. Свършено е, Грегорио. Ти вза решение. Сега се върни при нея. Пожелавам ти късмет с манекенката и малкото ти момиченце. Бенедета се надигна, разговорът им бе приключен. Грегорио бе в шок. Не говориш сериозно, каза той пани Кюсано. Съвсем сериозна съм, отвърна тя и отвори вратата на кабинета си, за да го отпрати. И какво ще кажа на семейството си? Твоя работа. Ще е нужно известно време, за да извадим семействата си от бизнеса. Адвокатите ще се оправят с това. Ще ги накарам незабавно да изготвят документите за прекратяване на партньорството ни. Не можеш да го направиш, раздразнено каза той. Напротив. Мога и ще го направя. Бях пълна глупачка да чакам толкова време. Направих го само от любов към теб. Исках да ти дам шанс да се върнеш, ако пожелаеш. Сега обаче всичко е ясно. Не се нуждаем от развод, Бенедета, настоя той отново. Можем да уредим всичко наофициално между нас. Не, няма да стане. Аз се нуждая от развод. Искам всичко да е ясно. А и това ще ти даде възможност. Да се ожениш за нея, ако искаш. Свободен човек си. Той излезе зашеметен от кабинета. Последното, което Бенедета му каза, бе, че ще изпрати нещата му в апартамента на Аня Фрим. Предполагаше, че ще се върнат там, а и багажът му бе прекалено голям, за да го изпрати в хотел. Той се обърна да погледне за последен път, преди тя да затвори вратата. Мислех, че ме обичаш, прошепна той със сълзи в очите. Затова бях склонен да се върна при теб преди няколко седмици. Но всичко беше се променило, когато момченцето ги напусна. Аня бе изпаднала в истерия и той реши да остане с нея. Обичам те, тихо отговори Бенедета. Все още те обичам много. Достатъчно за да склоня да остана с теб. Надявам се, че един ден любовта ми ще се изпари. Това е единственото ми желание за сега. След като каза това, тя затвори вратата на кабинета. Грегорио се отдалечи, облям в сълзи. Никога не бе предполагал, че Бенедата може да бъде толкова жестока. Шест вечерта Грегорио отлетя обратно за Париж и се обади от летището, за да попита как е бебето. Аня каза, че положението е все същото. Можеш ли да дойдеш в хотела? Попита той изморено. След смъртта на детето, това бе най-тежкият ден в живота му. Имаше чувството, че е загубил всичко. Бенедата искаше да го отстрани от бизнеса. Загуби работата си, историята си, съпругата си от 20 години. Взе решение да бъде Саня, но бе шокиран че Бенедета иска развод. Грегорио смяташе, че ще останат женени, докато той е саня и бебето. Така правеха повечето хора. В Европа любовниците все още бяха почесто срещани, отколкото разводите, особено в Италия и дори Франция. Той бе ужасен от идеята за развод. Какво е станало? Стресна на Как мина? Каза ли и кратко? Цял ден чака да се обади, но той не и е кратко звънна. Беше отишъл да се види с най-големия си брат, за да му съобщи за бизнеса. Брат му заяви, че Грегорио е глупак, съсипал семейството и бизнеса си. Казах и кратко, че я напускам. Не съм искал развод. Той все още беше в шок. Бенедата щеше да действа решително, а брат му го предупреди, че разводът ще струва и на него. И на семейството му цяло състояние. Не обвиняваше снаха си за решението и кратко. Дори каза, че неговата съпруга би го убила, ако той е на мястото на брат си. Според него Грегорио беше истински късметлия. И какво каза тя? Аня звучеше щастлива. От новината, но той още не беше и кратко казал всичко. Прекалено сложно е, за да ти обяснявам по телефона. Имам нужда от почивка. Защо не прекараме нощта в хотела? Клаудия ще бъде добре и без нас за една нощ. Не бяха му останали никакви сили. Имаше нужда да презареди батериите, като начало с сервис, гореща вана и удобно легло. Краткото му пътуване до Милано се оказа много по-лошо, отколкото беше очаквал. Можем да празнуваме, отвърна Аня. Звучеше като 15-годишна и явно не бе доловила нищо странно в гласмо. А той бе изгубил абсолютно всичко. Сети се за думите на брат си и се зачуди дали брат му не е прав и наистина не е полудял. Беше го направил заради майката на детето си, а тя нямаше представа какво означава това за него. Зания разводът щеше да е добра новина, макар за сега да не възнамеряваше да и кратко съобщава за него. Не беше нужно да знае а и в Италия разводът можеше да отнеме две години. Предстоеше му дълъг и мрачен път, а Бенедата щеше да унищожи онова, което бе останало от живота му. «Ще се видим в хотела», каза той уморено. Грегорио взе такси до Жоржви, а Аня пристигна след пет минути. Изглеждаше красива и свежа, в тениска и джинси. Това бяха най-удобните дрехи в болницата, където денонощно седеше в интензивното отделение. Вече цял месец. Струваше му се, че е минал цял живот от бялата нощ. Аня поръча шампанско веднага, след като влезе в стаята, а Грегорио отида да си вземе душ. Лежеше на леглото и гледаше телевизия, когато той излезе от банята в хотелския халат. Просна се на леглото до нея и не знаеше какво да й кратко каже. Всичко, случило се през деня, бе ужасно. Никога нямаше да забрави изражението на Бенедата и ледените и краткочи, когато заяви, че иска развод. Винаги преди бе проявявал разбиране. Но пък никога не я бе оставил заради друга жена, никога не бе имал дете и не бе унизявал така публично. Е, какво каза тя? Попита Аня отново, като се сгуши до него. Не се бяха любили от месеци, но той знаеше, че не може да го направи сега. Нямаше сили. Имаше чувството, че Бенедета го беше убила. Струваше му се, че той бе жертвата в цялата история, и се чудеше как жена му можеше да е толкова жестока, изпълнена с омраза, за да му отнеме бизнеса и да се разведе с него. Наказанието бе прекалено тежко. Изритваме от бизнеса, каза той. Семействата ни работят заедно повече от век, а тя иска да скъса с традициите. Аня не изглеждаше впечатлена, но осъзнаваше какво точно се случва. Погледна го разтревожена. Това означава ли, че ще ти вземе всичките пари? Не, но вероятно ще се опита. Целунаха се. Грегорио се усмихна. Надежда оставаше, че нещата някак ще да се оправят, а Бенедата щеше да се вразуми и да забрави за развода. Не можеше да повярва, че тя би му причинила подобно нещо. Красивата Аня до него сякаш смекчи ужаса от развода и го направи по-нереален. Тя го прегърна и пъхна ръка под халата му. Успя да го възбуди, въпреки всичките му проблеми, и след миг се любеха страстно. Всичко, което бе преживял днес и през последния месец, за миг се изпари. Беше забравил колко страхотна бе Аня в леглото. Сега беше негова и той се нуждаеше от нея също така отчаяно, както и тя от него. Изпиха бутилката шампанско и към полунощ си поръчаха вечеря. На следващата сутрин, когато се събудиха, отново се любиха. Грегорио се опита да не мисли за Бенедета, докато се приготвяха за болницата. Мисълта, че бебето им и общото бъдеще ги очакваха, му подейства успокоително. Може би, когато и Бенедета се успокои, щеше да промени решението си за бизнеса и развода. Познаваше я, знаеше, че е разумна жена. Жанфилип обичаше да закусва жена си и децата, докато чакаха говернантката да пристигне, за да тръгнат за работа заедно. Когато имаше време, оставяше Валери пред офиса и кратко. Но откакто и кратко каза за Пекин, тя стана разсеяна, вечно закъсняваше, децата плачеха, изгаряше закуската и се приготвяше толкова дълго, че той не можеше да я чака, затова взимаше такси до работата. Животът им се сриваше от напрежението да вземат правилното решение. Тази сутрин гувернантката закъсня, а две им син Демиан плачеше от четири сутринта с болки в ухото. Валери възнамеряваше да го заведе на лекар, преди да отида на работа. Нищо тук ли вече не върви гладко? Рязко попита Жан Филип и погледна жена си мрачно. Петгодишният им син Жан Луи бе ударил сестра си по време на закуската и сега и тя пригласаше на Деймиен. Как би ти харесало да се занимаваш с всичко това в Пекин? Заядливо отвърна Валери. И да посещаваш педиатър, който не говори френски или английски? През последните няколко седмици тя бе. Говорила с приятели, които познаваха Пекин. Бяха и кратко казали, че почти никой там не знае английски. Човек се нуждаел от преводач навсякъде, ако не говори китайски. От компанията бяха обещали на Жан Филип, че ще му осигурят личен преводач. Сигурен съм, че там има и доктори от Запад. Можем да намерим такъв чрез посолството. Не е страна от Третия свят, за Бога. Не, но е Китай, мрачно и сумтя Валери. Добре, това ли е отговорът ти? Притискаше я за отговор от няколко дни. Вече бе казал на потенциалните си работодатели, че се нуждае от повече време, за да вземе решение. Обясни им, че това би било огромна промяна в кариерата на съпругата му, и те го разбраха. Ако искаш отговор сега, излая Валери в бесено, докато децата ги гледаха око корени, ако искаш отговор днес, сниши глас тя, забелязала реакцията на децата, отговората не. Не съм готова да вляза в вок и да напусна днес. Ножде я се от повече време за размисъл. Не го правя за себе си, измъчено каза той. Правя го заради нас. За бъдещето ни. И двамата вече се замисляха дали щяха да имат общо бъдеще, ако се съдеше по това, как вървяха нещата. За седем години никога не бяха се изправили пред толкова тежък проблем, който сега ги разстройваше и разделеше. Всеки от тях винеше другия за непоносимото напрежение, в което живееха всеки ден. Деймиан заплака отново, а младото момиче, което се грижеше за децата, пристигна и го отведе стаята, за да го облече. Жан Луи разля портокалов сок по масата, а Валерина бързо го почисти. Изнервяш децата, обвини го тя. Жан Филип поклати глава отчаяно и излезе, без да каже и дума. Това не бе се случвало никога преди. Къде отива татко? Разтревожено попита тригодишната Изабела. Не ме целуна. Бърза за работа, каза Валери и я е целуна. Внезапно тя осъзна, че ако жен Филип замине, а те останат тук, щеше да и кратко се наложи да се оправя съвсем сама, с три деца. Какво е Пейкин? Попита жен Луи, докато Валери му сваляше пижамата и го обличаше с джинси и червена риска. Град в Китай. Отговори тя, като се опита да бъде спокойна. Защо не говорят френски или английски? Той беше чул всяка дума от разговора им, вероятно бе слушал и разправил им нощем, макар да не разбираше за какво става дума. Напрежението между родителите му бе усезаемо. Защото говорят китайски, глупчо. Искам да си мил, с днес. Не беше хубаво да я на закуска. Тя е по-малко от теб. Да, ама ми каза, че съм глупав, а това е лоша дума. Да, така е, съгласи се, Валери, после отида да види дъщеря си. Налагаше се да заведе Демиан на лекар и щеше да закъсне с часове за службата. Винаги в лекарския кабинет я караха да чака. Половин час покъсно пътуваха към болницата. Стана почти 11 часа, докато после го върна от дома и забърза към офиса. Тежка сутрин. Попита секретарката и кратко, когато най-после влезе в кабинета си в Вок. Валери не искаше да и кратко обяснява, че напоследък всички сутрини бяха тежки, а и работата и кратко бе заложена на карта, защото съпругът и кратко искаше да се пренесат в Пекин. Опита се да пропъди неприятните мисли и започна да преглежда имейлите си. По обед имаха конференция по скайп с офиса им в Нью Йорк. Щяха да обсъждат септемврийското издание което бе най-голямото през годината. Знаеше, че в края на натоварения ден в службата нямаше да е поблизо до взимането на решение. Всяка частица от нея и кратко казваше да остане в Париж, където имаха хубав живот. Защо въобще Филип искаше да ги завлече в другия край на света? Нямаше никаква логика, въпреки големите пари или скока в кариерата. А и защо неговата кариера да бе по-важна от нейната? Беше разсеяна по време на събранието и в края на деня я мъчеше зверско главоболие. Но поне когато се прибрал дома, децата бяха изкъпани и нахранени, а Деимиан не плачеше. Антибиотикът беше свършил работа. Когато Жан Филип се прибра, Валери четеше приказка на децата, а хлапетата бяха издокарани в еднакви пижами с малки мечета. Забрави да ме целунеш тази сутрин, татко, напомни му Изабела чиято дългата тъмна коса бе още влажна след банята. «Значи ще трябва да те целуна два пъти, когато си легнеш», — отвърна той. Валери му се усмихна и си пожела животът им да бъде както преди. «Как мина денят ти?» Попита той. Валери свира мене. Нямаше какво да каже. В момента чуваше само напрегнатото биене на барабаните, което отмерваше изтичащото време. Жан Филип остави да довърши приказката, а после влязоха във всяка от стаите на децата, за да ги целунат за лека нощ. Говернантката вече си бе отишла. Няколко минути по-късно всички деца бяха в леглата. Валерии Жанфилип влязоха в кухнята, но никой от двамата не беше гладен. Тя извади остатъците от пиле от хладилника и направи салата. И двамата мълчаха. Страхуваха се да не започнат отново да се карат. Вечеряха мълчаливо, което бе необичайно за тях. Валери почисти масата, а Жанфилип прегледа документите, които бе донесъл от службата. Когато влезе в спалнята, Валери вече беше в леглото, измъчвана от опоритото главоболие. През последните няколко седмици нищо в брака им не вървеше. Не можеха да повярват как чудесните им взаимоотношения се разпадат. Внезапно нямаше какво да си кажат, освен една единствена тема, работата му в Пекин. Жан Филип се настани в своята част от леглото, а Валери му обърна гръб. Когато той загаси лампата, тя му пожела лека нощ. Докато лежаха будни в тъмнината и двамата си мислеха, че никога досега не се бяха чувствали толкова самотни, сякаш хората, които обичаха, бяха изчезнали. А непознатите, заели местата им... Унищожаваха брака, който бяха градили години. Започваше да им се струва, че от него не беше останало нищо. Ксавие звънна на Шантал през седмицата, след като вечеряха заедно. Беше му изпратила телефонния си номер и още веднъж му благодари за вечерята. Върна се към работата по сценария с нова енергия и почти забрави за него. Възнамерявах да ти се обадя порано, каза Ксавие, но бях в цюрих цяла седмица. Прибрах се с нощи. Много пътуваш, отбеляза тя, зарадвана да го чуе. Да, така е. Имам клиенти къде ли не. Свободна ли си утре вечер? Бих те поканил днес, но все още съм в офиса. Вече минаваше 8 часа. Утре ще е чудесно. Каза тя и се усмихна при мисълта, че ще вечеря с него. Идеално. Каква храна обичаш? Каквато и да е лесна съм. Само да не е прекалено пикантна. И аз не обичам пикантерии, каза той. Ще измисля нещо. Ще те взема в 8:30 и половина и не е необходим дрескот. Обичам храната по бистрата. И аз доволна отвърна тя. Шантъл мразеше елегантните рокли и високите токчета. Предпочиташе небрежни вечери с приятели. Той я взе точно в 8:30, половина, както бе обещал, а тя направи компромис с туалета си. Носеше джинси и високи токчета, кашмирен полувер в цвета на очите си и белизър, ако станеше хладно. Ксавие също бе в джинси и кафяви валурени обувки, каквито тя винаги бе харесвала. Смяташе, че изглеждат секси. Отидоха до ресторанта с колата му, старо милиграма, което той обожаваше, с волан от дясната страна. Шантъл се възхити на колата, а той се усмихна щастливо и свали Дюрука. Потеглиха към десния бряг към ресторант, който Шантъл не познаваше, с красива градина и тераса. Храната се оказа очудващо добра, а атмосферата бе дружелюбна и предразполагаща. Ксавия и кратко разказа за пътуването до Царих, без да разкрива тайните на клиента си, после попита дали е посещавала панеирани изкуството в Базъл. Когато му отговори отрицателно, той предложи да отидат заедно някой ден. Събитието е впечатляващо и можеш да видиш великолепни произведения на изкуството. Най-вече творби на известни художници, но има и от непознати. Няколко от клиентите ми излагат творбите си там, макар че един от тях вече прави само дизайни за видеоигри. Работата му звучеше забавна за Шантъл, а Ксавия е разпита за сценария, по който работи. Тя му разказа за идеите си и си помисли колко е приятно да имаш някого, с когото да вечеряш и да си бъбриш за работа. Той бе впечатлен от темите, по които Шантал пишеше, и за драматичните, и за документалните си сценарии. Хареса и сегашната и кратко история за жените, оцелели в концлагер. Вече бе почти до половината и се трудеше над него от месеци. Ксавия и Кратко предложи да посетят художествения фестивал в Париж през есента а тя не можа да се въздържи и го попита какво прави с жена на нейната възраст. Беше озадачена от желанието му да прекарва време с нея, освен ако той не искаше да са само приятели. Найкратко се струваше възможно, че толкова интересен и привлекателен мъж би искал да си губи времето са 17 години по стара жена, когато всяко момиче на неговите години би се радвало на компанията му. Тя и Жан Филип имаха приятелство от 16 години, но в начина, по който Ксавие се отнасяше с нея, се долавяше нещо различно. Той кратко показваше ясно, че харесва като жена, а не само като приятелка. Възрастта какво общо има? Обърка се той, когато чу въпроса и кратко, ти си красива, интересна и забавна. А и страшно интелигентна, усмихна се Ксавие. Това е единственото, което ме интересува. И ако имам късмет, няма да ме притискаш за бебета. Вече си имаш три броя. Това си е плюс, засмя смесетя. тя. А и тях вече ги няма, така че няма да ти се налага да се разправиш. Нито пък ти. Още един плюс. Ще имаш повече време за мен, надявам се. Шантъл разполагаше с много време и място в живота си за мъж, макар да бе спряла да се надява, че някой ден ще го срещне. А и никога до сега не бе излизала с някой на неговата възраст. Наистина ли искаш да излизаш с мен? Не ти пока на колко години съм? Изумена попита тя. Не си на сто, за Бога. Възрастта е само една цифра. Може да си на тридесет и да ме отекчиш до смърт. А ти си фантастична, сексапилна и талантлива жена, Шантал. Късметлия съм, че приемаш да вечереш с мен. Шантал осъзна, че той наистина се чувства по този начин. Самочувствието и кратко нарасна, докато се смееха весело по време на вечерята и се забавляваха прекрасно. После той я закара до дома и кратко. През уикенда отново бяха заедно. Разходиха си с туилери, вечеряха в градината на Костес, а после отидоха на кино. Поредната великолепна вечер. Шантъл разказа на Жан Филип за когато обядваха заедно. Обясни му, че той е човекът, Донесъл китайските фенери в бялата нощ. Помня го. Изглеждаше готин тип. А ти си истинско дяволче, ухили се той. Кога започна тази връзка? В онази нощ ли? Не ми спомена нищо, когато се видяхме на следващия ден. Срещнахме се случайно няколко пъти. Време. Бо не марши и на летището, когато се прибрах от Берлин. Той ми помогна с куфара, а после ми каза, че съдбата ни събрала, тъй като вече сме се срещали три пъти. Кой знае? Може и да е прав. Жан Филип искрено се зарадва за приятелката си. Тя очевидно се забавляваше чудесно с новия си обожател. Малко съм нервна, признам отя. От Помлата от мен са 17 години, а това ми се вижда доста голяма разлика. На него не му пука. Но ако го приема сериозно, рано или късно той ще намери някоя момиче на неговите години или помлада, а аз ще остана сама. Може и да не стане така, сериозно отвърна Жен Филип. Кой може да твърди, кои връзки ще са добри? В момента бракът ми се разпада, а виши бъркотията, която Григорио сътвори след 20 години брак. Валери чула, че Бенедета е подала молба за развод. Не я обвинявам, заяви Шантъл. Мисля, че Грегорио е прекрачвал границите много пъти, да не говорим за последния. Носи се слух, че щяла да го изрита и от бизнеса. Мисля, че е съвсем права. Не можеш да поддържаш делови да отношения с човек, който те е зарязал заради друга жена. Това би било откачено. Така че никой не може да предвиди какво ще се случи в една връзка. Този човек може да е подходящият за теб, Шантъл. Защо не? Не мога да се съревновавам с жени на неговата възраст. И не е нужно. Той излиза с теб, а не с някоя друга. За сега предпазливо каза тя. А при теб какво става? Валери взели решение за Пекин. Той въздъхна и Шантъл забеляза колко бе напрегнат. Изглеждаше изморен и нещастен и видимо бе свалил няколко килограма. Валери каза... Чакай, искам отговор веднага, той е не. Но не е сигурна. Все пак не вярвам, че ще се съгласи. Може да се наложи да замина сам, примирено въздъхна той. И ще оставиш Валери и децата тук? Възкликна тя, а той кимна. Идеята не е добра. Прекалено млади сте, за да бъдете разделени толкова дълго време. Единият или другият може да направи беля ако се почувства самотен. Той също бе мислил за това, но имаше доверие на жена си, а и самият той никога не бе и кратко изневерявал. Мога да се връщам тук на всеки няколко месеца. Да опитаме за една година и да видим как ще тръгне. Не искам да се отказвам от тази възможност в кариерата ми. За нея ще е много трудно да се справя сама с три деца. Повярвай ми. Аз го направих, но просто нямах друг избор. А тя има. Жан Филип беше прекрасен баща и се грижеше чудесно за децата си. Според мен, тя не осъзнава това. Просто няма добро решение. На проблема, ако остане тук. А не мисля, че ще се откаже от работата си в ВОК. Вложи прекалено много в нея, за да я изостави. Но пък може да се окаже, че ще рискува брака ви, ако не се откаже от работата. Предполагам, че тогава ще разберем какви са приоритетите и кратко, тъжно каза той. Но не мисля, че аз съм начално място списъка. В момента съм враг номер едно, задето рискувам кариерата и кратко. А аз не мога да жертвам моята заради нейната. Положението беше ужасно и за двамата и Шантъл ги съжали. Надяваше се бракът им да оцелее, но в момента това сякаш не беше особено възможно. Поговориха си и за други неща, после Жан Филип се върна на работа, а тя се прибрал дома. Трябваше да предаде от сценария на продуцента на следващия ден и искаше да провери всичко отново за последен път. Вечерта се видя с Ксавия и си помисли за думите на Жан Филип, че не трябва да се притеснява от разликата в годините им. Оставаше да провери дали е прав, а Ксавия успя да изненада на вечеря. Следващата седмица отивам на гости на брат ми в Корсика. Има много хубава вила с няколко стаи за гости. Мога ли да те убедя да ме придружиш? Там е страхотно. Плуваме, ловим риба, ядем и лежим на слънце. Брат ми има две страхотни деца и чудесна жена. Ще имаш своя собствена стая. Изкушия той и тя се усмихна. Още дори не се бяха целували и не беше сигурна, че щяха да го направят. Не беше взела решение дали да спи с него или да се останат приятели. И не искаше да бъде притискана, затова се зарадва на възможността за самостоятелна стая, ако отида с него в Корсика. Няма ли да имат нещо против, че водиш непознат човек? Ни най-малко, отвърна той. Те са отворени и дружелюбни хора. Водил съм приятели и преди. Мисля, че ще ги харесаш, а те направо ще се влюбят в теб. Ще мога ли да те убедя? Шантъл се замисли за минута. Припомни си думите на Жан Филип и реши да се отърве от предпазливостта. Нямаше належеща работа. Предстоеше да завърши и втората половина от сценария, но до крайния срок имаше много време. Да, би ми харесало, усмихна му се тя, а той се наведе над масата и я целуна което също е изненада. Ксавия беше непредвидим и това и кратко харесваше. Не знаеше какво да очаква от него, а и той бе толкова забавен, че никога не отекчаваше. Благодаря ти, радостно каза той и кратко. Протегна ръка. За какво? За това, че ми се довери. Ще се забавляваме страхотно. Каквото и да се случеше, тя очакваше вакансията с него с нетърпение. Изведнъж самотният и кратко живот, в който можеше да прави каквото си поиска, не и кратко се виждаше толкова лош. Самотата и кратко предоставяше възможност да замине за Корсика с Ксавие. Тя се зачуди какво ли биха си помислили децата и кратко. Но това сега нямаше значение. Беше свободна жена, а той – свободен мъж. Седем Шантал и Ксавие пристигнаха на летище, а Ячо в Корсика и наеха кола. Тя му предложи да си поделят разходите, но той не се съгласи. Винаги плащаше той, когато излизаха заедно. Беше много мило от негова страна и тя се усмихна на себе си, когато прибраха куфарите в багажника и се качиха в малкото пежо. Шантъл не беше ходила на почивка с мъж от 10 години, откакто приключи последната и кратко сериозна връзка. Времето просто летеше, а никой до сега не успя да грабне сърцето и кратко. Това, което изненадваше най-много, бе, че почти не познаваше Ксавие. Вечеряха заедно няколко пъти и се забавляваха добре, а и имаха сходни виждания върху живота. Но почивка заедно ставаше сериозно. Означаваше обвързване, а в миналото бе означавало и любов. Сега бе само свободно време с нов приятел, който един ден можеше да бъде и нещо повече. Чувстваше се свободна и безгрижна когато потеглиха към вилата. «Защо се усмихваш?» Попита той, забелязал щастието на лицето и кратко. «За нищо!» «За всичко!» «За нас!» От години не съм пътувала с мъж. Обикновено почивах с децата и никога с мъжете, с които се виждах по онова време. Струваше ми се нередно да съчетавам двете неща. Децата бяха свикнали да съм изцяло на тяхно разположение, а аз никога не бях напълно сигурна в някого, за да им го представя. А сега? полюбопитства той, заинтересуван от думите и кратко. Шантъл обичаше децата си и бе в съотдайна майка. Сега те живееха далеч от Париж, но все така бяха важни за нея. Той се замисли дали и тя бе толкова важна за тях, но не искаше да задава подобни въпроси. Сега си мислят, че съм на сто години, усмихна се тя. Въобще не им идва на ум, че в живота ми може или искам да има мъж. А искаш ли? Обърна се той към нея, когато спряха на светофара. Не знам, честно призна тя. Спрях да мисля за това преди време. Реших, че завинаги ще си остана сама. Не Нечего. Исках, но го приех. Спрях да очаквам появата на принц Чаровен. Заех се усърдно с работа и се виждам с децата, когато мога. Само два или три пъти годишно с всяко от тях, което не е много, но те водят пълноценен живот и не искам да им се натрапвам. А сега аз съм до теб, усмихна и кратко се хсавия и тя се засня. Започвам да се чудя дали унази нощ желанието ти е било да се поляви и някой като мен. Той също не бе очаквал да се запознае с нея. Наистина изглеждаха свързани от съдбата, но това им допадаше и явно за сега вършеше работа, независимо от разликата във възрастта. При думите му Шантъл се изчерви. Аха. Значи съм прав. Може би аз съм бил желанието ти. Не ставай глупав, небрежно подхвърли тя, но Хсавия бе поблизо до истината, отколкото предполагаше. Шантал наистина си бе пожелала мъж когато да обича и който да обича, и споделя живота и кратко. В този момент желанието и кратко се стори тъпо, но реши да опита. Нямаше какво да губи. А после се появи Ксавие. Всъщност, той стоеше до нея, когато тя прошепна желанието си, но не бе имала предвид точно него. Внимавай, какво си пожелаваш. Засмя се той. Пътуваха около час до вилата, през красивата курсиканска провинция с великолепна природа и елегантни вили, по край овощни градини и ферми, а в далечината се виждаше морето. Накрая спряха пред стара къща, която изглеждаше така, сякаш по различно време към нея бяха достроявани помещения. Но излъчваше топлина и уют, а в близкото пасище имаше коне. Ксавия и кратко каза, че са на съседа. Мястото беше чудесно, идеално за спокойна почивка. Влязоха през задната врата и завариха брат му Матю и снаха му Аник край кухненската маса. Хлапетата бяха навън и те се наслаждаваха на малкото спокойствие заедно, преди да се отправят към плажа. Минаваше 12-ти на масата и имаше остатъци от богат френски обяд. Матю скочи на крака с широко усмивка, прегърна брат си, после се здрави с Шантал. Изглеждаше около десетина години по-голям от браци, горе-долу на възрастта на Шантал. Аник бе в началото на 40 те В младите си години Матю се бе занимавал с музика, а после се бе захванал с недвижими имоти и се справеше добре. Аник работеше като преводачка в издателство. Думът им изглеждаше повехтял, но уютен, обичан и просторен. Място, където ти се иска да останеш завинаги. винаги. Ксавия бе предупредил Шантъл, че къщата винаги е пълна с приятели на децата. Матю и Яник обичаха хора около себе си. Предложиха на Ксавия и Шантал да хапнат и те опитаха от пилето и средиземноморската салата, изпиха и по чаша вино. Ваканцията започваше. Отивам за риба. Искаш ли да дойдеш? Обърна се Матю към брат си. Не още. Първо искам да разведа Шантал наоколо. Идвала ли си преди в Корсика? Попита я, Матю докато Аник разчистваше масата. Да, отдавна, усмихна се тя. Идвах с децата, когато бяха малки. Найхме малка платноходка и прекарахме чудесно. Плаваш ли? Попита Матю удушевено, а ксавия и стена. Не споделяй подобно нещо с брат ми. Ще те кара да висиш на лодката му по цял ден. Използва гостите си като корабни роби. За всеки час на лодката ще те кара да търкаш палубите безкрайно. Тази лодка е неговата любовница. Стара дървена лодка от 40-те години, гордо обясни Матю. Палубите са от тиково дърво. Тук го използваме много. Аник завърти очи и всички се засмяха. След обяда Аник ги отведе стаите им. Беше ги настанила един до друг, тъй като савия и кратко бе казал, че Шантъл предпочита да има отделна стая. Снаха му не знаеше какви бяха отношенията им и не зададе въпроси. Ксавие бе водил различни жени в Корсика, някои, приятелки, други, любовници. Нито Матю, нито Аник изглеждаха изненадани от факта, че Шантъл бе повъзрастна от Ксавие. Просто се радваха, че им гостуват. Аник също познаваше филмите и кратко, и не скри, че ги харесва. Оставиха багажа си по стаите, а после Хсавие е разведе с колати и с района. Шест часа, когато се върнаха в къщата, децата се прибраха от плажа с приятелите си, оживена и весела група. Момичето беше на 19 и учеше в Лил, за да стане адвокатка като Чичуси, а момчето на 22, следваше медицина в Гренобъл. Истинска семейна почивка. Хлапетата се смееха с родителите си и безмилостно закачаха Чичуси на което той енергично отвръщаше. На Шантъл и кратко се прииска да види децата си, но не го сподели с Ксавие. Покъсно вечеряха в кухнята, като всички се включиха в подготовката на храната. Около масата се настаниха на души, включително и синът на съседа. Добре ли си? Прошепна и кратко Ксавие по време на вечерята. Шантъл искрено се забавляваше, бъбреше се оживено с племенника му, но к искаше да е сигурен. Знаеше, че толкова много хора може да ти подействат изморително понякога. Повече от добре, усмихна се тя широко. Точно това е истинското семейство. Спомни си за времето, когато децата и кратко бяха малки, но вече бяха напуснали семейното гнездо и живееха сами, а и страшно липсваха на майка си. Прибираха се от дома по коледа, но само за няколко дни. Бяха последвали мечтите си до другия край на света, с изключение на Ерик, но той бе прекалено заед в Берлин, за да се прибира от дома по-често. Шантъл завиждаше на Матио и Яник за задружното семейство. Децата им бяха студенти и щяха да останат при тях цяло лято. И тя прекарваше летата с децата си, когато бяха на същата възраст. Обикновено наемаше вила в Нормандия, Бретан или Южна Франция. Но вече нямаше смисъл да го прави, тъй като децата нямаше да се приберат, а тя не искаше да е във вилата сама. Затова не искам деца, прошепна и кратко к савия усмихнато. Мога да се порадвам на техните, а после да се прибера от дома. Към на. Вечерта с Шантъл седнаха навън и се загледаха в звездното небе. Беше тих и спокоен момент след весела, оживена вечер. Тук много ми харесва. Щастливо каза Шантъл. И аз самата се чувствам като дете. На мен също. Ще се върна тук през август. И ти си добре дошла. Обикновено тогава оставам във вилата две или три седмици. Опитвам се да идвам и през уикендите, когато мога. Ксавие изглеждаше щастлив и доволен. Шантъл се вписваше в семейството му идеално, точно както бе предполагал. Харесваше му, че не бе надута или претенциозна, въпреки, че имаше защо. Беше талантлива, но в същото време и много скромна. Той не можеше да търпи жени, които обичаха да впечатляват и да се фукат. През август ще гостувам на дъщеря ми в Хонкунг, отговори тя със съжаление. Ходя всяка година. Оставам само една седмица, не може да ми изтърпи по-дълго. Много сме различни. Тя е по-консервативна и смята, че съм безнадежден бохем. Обичам я, но както казват англичаните, двете сме като сирене и тебешир. Всъщност тя си е почти англичанка, тъй като живее там, откакто се дипломира. А вече говори и перфектен мандарин. Ксавие долови гордостта в гласи кратко, но също и съжалението. Звучеше така, сякаш двете бяха като кораби, които се разминаваха в нощта. А в края на месеца отивам в Елей при сина ми. Обикновено се забавляваме с него, макар да стана абсолютен американец. Не знам какво се обърка, но никой от децата ми не желая да е французин, освен най-малкият ми син, но той пък не иска да живее в Париж. Казва, че изкуството тук е мъртво и може да е прав. Шантъл критикуваше децата си, но беше явно, че те бяха напълно самостоятелни, а характерите им съвсем различни. Но тя уважаваше предпочитанията им, за което Ксавие и кратко се възхити. Бих искал да се запозная с тях някой ден. Сигурно са интересни хора, каза той, а Шантъл се засмя. Да, интересни са. И съвсем различни. От мен и един от друг. Близки ли са помежду си? Ксавие изпитваше огромно любопитство към всичко, свързано с нея. Опознаваше я с удоволствие и бе впечатлен от силния и кратко характер. От време на време забелязваше тъга и самота в очите и кратко. Тя не се караше с децата си, но те прекарваха твърде малко време с нея. Шантъл се замисли, преди да отговори. Близки са, когато са заедно. Но всеки от тях е страхотен. Индивидуалист с различни интереси. Шарлът е най-консервативна. Пола е отдаден на живота в Л.А. и си има приятелка-американка, а Ерик си пада хипар. Ако го видиш заедно с Шарлът, няма да предположиш, че са роднини, засмя се тя. Става посложно, когато започнат сериозни връзки, които подсилват разликите и понякога създават напрежение. Беше полезно, преди да имат партньори. Аз проявявам толерантност към хората, с които живеят, но те се отнасят критично към избора на другия. Смятам, че са възрастни хора и имат право да обичат, когато си искат. Ксавия одобри разсъжденията и кратко Шантъл звучеше като идеалната майка. А те проявяват ли разбиране към теб? Сериозно попита той. Тя се засмя. Вероятно не. Бяха ужасни смъжете, с които излизах. Сега виждат, че съм сама и смятат, че така трябва да бъде. Така ли е? Не съвсем, призна тя. Отдавна спрях да ги запознавам с мъжете, с които се срещах. Не си струваше всички неприятности, тъй като нямах сериозна връзка. Всъщност, мисля, че според децата ми не би трябвало да имам партньор. Баща им почина, когато бяха малки, и ме смятат за майка и обслужващ персонал. Бях им рубиня дълго време, каза тя леко засрамено. Създадох собственото си чудовище. И те никога не смятат, че бих могла да съм самотна, тъжна или болна. Ксави си спомни за инструментите в куфара и кратко. Това не е хубаво, кротко каза той. Защо трябва да си самотна? Все още си млада. Да, не е хубаво, съгласи се тя. Трябва да поработя върху това. Не исках да забележат слабостите ми, когато бяха малки. А сега те мислят, че въобще нямам такива. Струва ми се, че имаш нужда от свой собствен живот. Те си имат своя. Шантъл беше съгласна с него, но този живот трябваше да си заслужава разправите с децата. Не искаше да влиза в битка за нищо, особено с която въобще не се интересуваше от проблемите на майка си и почти не и кратко се обаждаше, освен когато искаше нещо. Дори не и кратко идваше на ум да звънне, за да попита как е или да си побъбрят. Ерик го правеше и бе понаясно с чувствата на майка си. Беше сладко хлапе, а сега бе най-близък с нея. Шарлът бе студен човек. Впечатляващо бе колко различни бяха от нея, а и един от друг, но това пък ги правеше интересни. После се качиха в стаите си и Ксавия остана за миг пред вратата и кратко, искаше му седа. Влезе, но не посмя да попита. Беше прекалено рано. Затова просто е целу на нежно и с истинска страст. Прегърнаха се и се притиснаха един в друг, а в същия миг племенникът му мина по край тях път към банята в коридора. Браво, Чичок Савие! Промърмори той, после затвори вратата на банята, а Ксавие и Шантъл избухнаха в смях. Добре дошла в семейството, каза той. Много ми харесва. Усмихна се тя и отново се целунаха. Въпреки присъствието на толкова много младежи в къщата, които вечно влизаха и излизаха, Настояването на матьо брат му да отида с него за риба призори и сравнително тънките стени, на третия ден Шантъл бе толкова щастлива, че късно празнощта се озова в леглото с Ксавие. Беше идеалното място за началото на любовна връзка в приятелска, топла и безопасна атмосфера. Заспиваха заедно всяка нощ. Мислеха, че никой не бе забелязал, но тайната бе разкрита до края на седмицата и те отстъпиха стаята на Хсавие на новодошлите хлапета. Шантъл вече се чувстваше част от семейството и след един прекрасен ден в морето дори се захвана да търка палубата на лодката на Матю. Последната вечер тя погледна Савие, благодарна за всеки споделен момент. Беше щастлива за дето прие му да дойде тук и ней се тръгваше към Париж. Беше прекрасно, каза тя меко и се целунаха, седнали на шезлонги на терасата, загледани в падащите звезди. Държаха се за ръка и тя не можеше да си спомни някога да е била толкова щастлива. Ще се върнеш ли? Попита той с надежда. Винаги, когато ме поканиш, увери го тя и отново се целунаха. Иска ми се да не трябваше да ходя в Хонг-кунг следващата седмица. Мразя мисълта, че те оставям. Бяха свикнали да се непрестанно заедно през изминалата седмица, и тя не бе мислила за разликата във възрастта им, откакто пристигнаха тук. Ксавие беше прав. Това нямаше никакво значение, нито за тях, нито за някой друг. Хрумна и кратко идея. Не можеше да го покани в Хонкунг, тъй като Шарлат се нуждаеше от подготовка преди майка и кратко да се появи с мъж, особено помлад от нея, което тя нямаше да одобри. Шантъл не искаше главоболия, нито да и кратко се налага да оправдава връзката си с Ксавие. Но можеше да го заведе Фелей при Пол, който бе много поотворен от сестра си и поспокоен. Реши да опита. Би ли дошъл с мен? Попита тя с надеждата, че... Той ще се съгласи. Планирах да съм тук за вакансията, но не съм ходил в щатите от няколко години. Може да найемем кола и да попътуваме по крайбрежието. А после да посетим сина Тифа Мислиш ли, че то ще има нещо против мен? Тя се замисли за миг, преди да отговори. Ще си изненада, но мисля, че ще се разберете. Той е по-широко скроен и има по-свободни разбирания за живота. Ще се наложи да го поосвободим още малко, но мисля, че ще преживее новината. Усмихна се тя. Много ми си иска да дойдеш. Значи ще го направя. Тогава вече ще съм изкарал две седмици в Корсика. Шантъл планираше да остане една седмица с Полфалей и можеха да добавят и няколко дни за пътешествието, което Ксавия предложи. Идеята им се стори чудесна. Тя щеше да предупреди сина си, че идва с приятел. Доколкото го познаваше, той дори нямаше да попита кой е и надали дори щеше да се усети, че става дума за мъж. Щеше да открие това, когато пристигнаха. Шантъл винаги отсядаше в хотел, така че в Савия нямаше да досажда на Пол и приятелката му. Само Ерик обичаше тя да се настанява в разхвърляния му апартамент. А Шарлат мразеше гости по принцип, но търпеше майка си, макар и само за кратко време. Шантъл познаваше децата си добре. На следващия ден, когато тръгнаха, всички хлапета се струпаха навън, за да им махат на сбогуване. Матю и Аник целунаха Шантъл и се разделиха като стари приятели. Тя се натъжи от разделата, но я поканиха да се върне скоро. По време на полета до Париж, двамата не спряха да се усмихват. Шантъл не бе имала по прекрасна почивка от години и отново му благодари. Сега им предстоеше нова вакансия, посещението при Пол Алаей. И двамата нямаха търпение да потеглят. Осем, преди Шантал да замине за Хонконг. Ксавия оставаше всяка вечер в дома и кратко. Тя говори веднъж Жан Филип, но не се видяха, тъй като и двамата бяха много заети, а и той и кратко каза, че при тях нищо не се е променило. Двамата с Валери почти не си говореха. Той се надяваше отношенията им да се оправят, когато заминат за Мейн при семейството и кратко, както правеха всяко лято. Шантъл му разказа за пътуването до Корсика и той искрено се зарадва за нея. Каза и кратко, че иска да се запознае с Ксавие, когато се приберат от Мейн. Пожелай кратко приятно прекарване в Хонг-Конг с Шарлот. Ксавие откара до летището, заедно с два кофара. Банкерката Шарлот водеше сериозен живот и очакваше майка и кратко да е облечена, когато и кратко гостуваше. Не можеше да носи джинси и маратонки, които тя презрително наричаше хипарски. В живота на Шарлот нямаше нищо изненадващо, беше типичната консервативна банкерка. Ксави е на Шентъл, когато се сбогуваха на летището и се прибра в дома си. Обичаше да е в апартамента и кратко и да се буди до нея всяка сутрин, както в Корсика. На следващия ден заминаваше за Лондон за среща с клиенти, а после за Женева. Щеше да е заед, докато нея нямаше, а после щеше да се върне в Корсика за няколко дни. Шантъл му завиждаше за това, но бе приятно развълнувана от предстоящата среща с дъщеря си. Нея беше виждала от коледа и съжаляваше, че бяха заедно само два пъти годишно. Шантал посещаваше всяко лято в Хонконг, а Шарлът се прибираше от дома за коледа. Въпреки, че двете бяха съвсем различни, Шантъл обичаше дъщеря си. Шарлът не демонстрираше чувствата си и бе много въздържана още като дете. Приличаше на баба си, която бе строга и неприветлива жена. Очевидно гените бяха много силни. Шантъл кацна на международното летище в Хонконг след дългия 12 часов полет, по време на който успя да поспи. Дъщеря и кратко беше на събрание и бе оставила ключовете от апартамента си при портиера. Прислужницата и кратко щеше да помогне на Шантъл да се настани. Шарлът имаше нов апартамент на 40-ти етаж в чисто нов небостъргач в район, връх Виктория, съвсем близо до административната част на града. Шантъл беше възхитена от мястото и гледката, която се разкриваше от прозорците. Апартаментът беше доста скъп, но Шарлът можеше да си го позволи. Беше обзаведен с тежки мебели и множество английски антики. Приличаше повече на жилище в Лондон или Нью-Йорк. Но британското влияние в Хонконг все още силно се усещаше. Жилището не беше топло и уютно, а официално и традиционно като самата Шарлат. Шантала чакаше нетърпеливо, а дъщеря и кратко изглеждаше щастлива да я види и бързо и кратко наля чаша вино. Беше прекарала целия следобед заседание и с гордост съобщи, че очаква повишение. Интересуваше се само от работата си и мечтата и кратко бе някой ден да оглави банката. Тя беше най-амбициозното от децата на Шантъл и бе готова да се труди усърдно, за да постигне целите си. Приготвиха си вечеря в кухнята и... Шарлат и кратко съобщи голямата новина, докато се хранеха. На Навъншен вид тя приличаше очудващо на майка си, същите сини очи и руса коса, но характерът и кратко бе съвсем различен. Независимо от всичко Шантъл винаги се радваше да я види. Беше единствената и кратко дъщеря, и тя упорито се опитваше да намери път към нея. Е, каква е голямата новина? Усмихната попита Шантъл. Сгодена съм. Сърцето на Шантъл се сви. Радваше се за нея, но знаеше, че ако Шарлат се омъжи в Хонконг, никога вече няма да се върне във Франция. И сега това бе сигурно. Той е англичанин, от Лондон, но живее тук от години. Отдавна от мен. Инвестиционен банкер в конкурентна фирма. Усмихна се Шарлат. На 34 години е учил ефитън Оксфорд. Типичен англичанин. Казва се Руперт Макдоналд и ще се оженим тук през май. Държа да дойдеш на сватбата, разбира се. Дори искам ти да организираш, макар да не планираме нещо разточително. Традицията тук е големи сватби, но ние ще поканим само стотина човека. И трябва да си намеря Рокля. Приемат ще бъде в клуб Хонконг. Рупърт ми направи предложението преди две седмици, но реши да ти кажа, когато дойдеш тук. Шарлът протегна ръка и кратко показа красив пръстен със сапфир за с малки диаманти. Приличаше на бижун на английската кралица. Шантъл знаеше, че дъщеря и Кратко и Рупърт бяха заедно от по-малко от година, но Шарлат изглеждаше напълно сигурна в решението си. Тук ли планирате да останете или някой ден ще заминеш за Англия с него? В Англия поне щяха да са поблизо до нея и щеше да вижда внуците си по-често. хонг беше ужасно далеч. Шарлат обаче поклати глава отрицателно. Тук ми харесва. Никой от двамата не може да си представи отново да живее в Европа. Не бих имала нищо против да живее в Шанхай, но сме щастливи в Хонконг, особено ако получа повишението, а и Рупърт е партньор в неговата фирма. Ясно, нямаше да заминат никъде. Кога ще се запозная с него? Спокойно попита Шантъл. Утре. Имаме покана за вечеря в Капри в хотел 4 сезона. Ресторантът е с три звезди. Рупърт искаше да ни даде възможност да се видим на спокойствие първата вечер. Шарлът се усмихна щастливо. Изглеждаше понежна от когато и да било преди. Наистина го обичам, мамо. Той е много добър и мил с мен. Шантъл прегърна дъщеря си. Така и трябва да бъде. Страшно се радвам за теб, миличка. Шантъл си помисли, че е изгубила дъщеря си завинаги, но ако беше щастлива с мъжа, когато обича, значи си струваше. Ай и Шарлат бе поразлична, оживено бъбреше за сватбата и плановете си. Надяваше се да си намери Рокле в Париж, когато се върне за Коледа, и искаше двете да отидат на пазар. Шантъл обеща, че ще и кратко помогне с удоволствие и няма търпение да поскитат заедно по магазините. Звънна на Хсавие от стаята си. Разказа му за годежа и сватбата. Замисли се дали двамата щяха още да са заедно тогава. Ако бяха, щеше да го покани на сватбата, ако дъщеря и кратко нямаше нищо против. Но нямаше смисъл да мисли за това сега. До тогава имаше почти цяла година и можеха да се случат много неща. Шантъл не обичаше да прибързва. Побъбриха си още малко, после тя заспа. На следващия ден. Когато се събуди, Шарлът вече бе заминала за работа. Шантъл реши да посети музея Хонконг, после се разходи из търговския район в Кулзуей Бей. Беше пълен със същите магазини, които познаваше добре от Европа. Прада, Гучи, Ерме, Бърбери, Шанел. Имаше и много бижутерски магазини и по малки магазинчета, където продаваха фалшиви дизайнерски стоки на ниски цени, които ощастливяваха посетителите, търсещи добра сделка. Една от любимите и кратко места беше вечерният пазар на улица, Темпъл, който отваряше в четири следобед. Във всяко отношение хонг Хон беше. Търговската мека на света. Първия път, когато го посети, и тя стана жертва на хитрите продавачи. Сега вече се сдържаше, но все още обичаше да скита по магазините. Прибра се в апартамента на дъщеря си в края на деня. Беше страшно горещо, но през август винаги бе така. Срещата им с Рупърт бе в 8 часа направо в ресторанта. Шарлат се прибрал дома 7, а Шантъл вече бе в Семпла Рокля от Черна Куприна, която я караше да се чувства като собствената си баба, но знаеше, че дъщеря и кратко очаква подобен туалет от нея, а и не искаше да я притеснява пред бъдещия и кратко съпруг. Рупърт бе такъв типичен англичанин, че Шантъл едва сдържа смех си, когато го видя. Изискан, скован, изглеждаше невероятно стар за годините си. Епитимията на английски банкер Тя се разочарова, задето Шарлат бе избрала мъж толкова малко въображение, но дъщеря и кратко го гледаше с обожание и сиеше. Той бе всичко, което Шарлат искаше. Шантъл не можеше да си представи да прекара цял живот с мъж като него, но той отговаряше на представата на дъщеря и кратко за чаровен принц, макар чувството му за хумор да бе толкова сухо и скучно, че бе почти болезнено да слушаш шигите му. Шантъл изпита облегчение, когато вечерята приключи. По-късно през нощта Шарлот влезе в спалнята на майка си по нощница. Не е ли чудесен, мамо? Попита тя с блеснали очи. Идеален е. Шантал Кимна. Искаше дъщеря и кратко да щастлива, каквото и да означаваше това за нея. Беше готова да забрави за собствените си чувства, за да уважи тези на Шарлат. Дъщеря и кратко говори вълдушевено за него в продължение на половин час, после отида да си легне. Шантъл звънна на Ксавия и му разказа за вечерята, за това колко скучен и скован бе бъдещият и кратко зет, напълно лишен от чувство за хумор и направо неприятен. Никой не може да обясни вкусовете на хората, въздъхна тя, аксавия попита, каза ли кратко честно какво мислиш за него? Разбира се, че не. Той не е банков обирджия, нито наркоман, не е лежал в затвора, не е бие, дори няма десетина незаконни деца, не е педофил. Какво да й кратко кажа? Да й кратко спомена факта, че е скучен, скован или прекалено консервативен? Тя търси точно това. А и какво право имам да и кратко налагам моите разбирания и мечти? Всяка жена си има различен принц чаровен. Аз няма да се омъжвам за него, а тя. Той просто е кошмарно отекчителен за мен, но... Шарлът е съвсем различна. Ти си забележителна майка, Шантъл, възхитено каза той. Иска ми се и моята да беше като теб. Непрестанно ми повтаря за каква жена би трябвало да се оженя. Затова реших, че никога няма да го направя. Тя иска жената да е като нея. А аз определено не желая да се женя за майка ми или за избрана от нея хубавица. Добре щеше да е, ако повече родители бяха като теб. Моите очакваха с Матю да се оженим за жени, които приличат на тях, а те бяха изключително студени и сурови хора. Матю последва сърцето си и се ожени за Аник, която е топла, забавна и идеална за него. Аз пък реших, че бракът не е за мен. Искам само Шарлът да е щастлива, каквото и да означава това за нея. Сватбата ще е адски досадна, отбеляза тя унило. Надявам се да ме придружиш. И аз също, сериозно каза той. Всяка вечер през следващата седмица двете говореха за сватбата и обсъждаха подробностите. Вечеряха заедно с Рупърт отново в ресторант «Амбър в хотел, Мандарин Ориентал». Шантъл им избра великолепен подарък за годежа от магазин, който откри съвсем случайно, и Шарлат беше трогната. Сребърна статуетка с два лебеда, която означаваше много, тъй като лебедите се събираха по двойки до живот, а дъщеря и Кратко и Руперт бяха традиционна двойка. Двамата прекарваха повечето си нощи заедно, но Руперт бе запазил апартамента си, защото така му се струваше по-прилично, а и Шарлат го предпочиташе. Седмицата отлетя и Шарлът изглеждаше тъжна, когато закара майка си до летището. По пътя бъбриха за сватбената рокля и шантал обеща да разгледа туалетите в Диор Мина Ричи. През цялата седмица не спомена и дума за Ксавие. Бяха говорили само за Шарлът и сватбата. Дъщеря и кратко не я е попита как живее. А Шантъл реши, че просто не е подходящо да подметне новината небрежно. Нещо като, а, между другото, имам ново гадже. Двайсет години помлад от мен, но съм сигурна, че ще го харесаш. А и по скоро щеше да се запознае с Ксавие и несъмнено щеше да разкаже на сестра си за него. Шантъл не искаше да придава ненужна важност на новината, като я съобщеше прибързано, но винаги се впечатляваше колко малко дъщеря и кратко знаеше и се интересуваше за живота и кратко. Никога не и кратко задаваше въпроси. Беше съсредоточена само себе си, а с предстоящата сватба нещата само щяха да се влушат. Булките Обикновено не се вълнуваха от другите хора, а дъщеря и кратко без друго си беше егоистка. Двете жени се целунаха и прегърнаха искрено на летището. Шарлът обичаше майка си, но тя трябваше да отговаря напълно на нейните представи. Нямаше място за самата нея и Шарлот никога не бе опознала като човек. А вероятно и не искаше. Ксавие бе част от това. Една от непознатите подробности в живота на майка и кратко. Ксавие дойде в дома на Шантъл веднага след дългия полет от Хонконг. Нямаше търпение да я види. Липсваше му ужасно цяла седмица. Той беше се прибрал от Корсика предишната вечер, загорел и отпочинал и изглеждаше великолепно. Шантъл се радваше, че си у дома. Аксавия беше с нея. Този път срещата с дъщеря и кратко беше минала добре, но бе изтощително вечно да играеш роля. Ролята на идеалната майка, която никога не прави нищо глупаво, никога не се облича младежки, няма гаджета и живее сама. Беше и кратко писнало да е тази жена и след всички изминали години, в които се мъчеше да посрещне нуждите на децата си и да се издигне до високите им стандарти, чувстваше, че си спечелила правото да е самата себе си. Да допуска грешки и да е такава, каквато иска, както правеха самите те. До сега майчинството бе еднопосочна улица, но това не беше справедливо. Любовта и е кратко към е освободи от притесненията и кратко, и сега тя бе поспокойна и щастлива от когато и е. Двамата прекараха седмицата в Париж заедно. Наваксаха си с работата, проектите и един с друг. Шантъл правеше проучвания за сценария, за да може да го завърши. Аксавие трябваше да се види с клиенти в кантората. В четвъртък вечер събраха багажа и в петък потеглиха. Отлетяха до Сан-Франциско и прекараха два дни в националния парк Юсемити. Разхождаха се и разглеждаха водопадите, а после се върнаха в Сан-Франциско и поеха на юг по крайбрежието. Отбиха се на няколко места по пътя. Прекараха една нощ в Биксър и друга в Санта-Барбара. Минаха през Малибо и се насладиха на залеза, после пристигнаха в Л.A. Шантъл беше резервирала бунгало в хотел Беверли Хилс в цялото му холивудско великолепие от 50-те години. Бунгалото си имаше собствен басейн и Ксавия веднага реши да го пробва. Шантъл звънна на сина си. Пол беше на снимки в долината и кратко каза, че той и Рейчел ще се видят с нея в Полу Лунч в хотела и кратко в девет. Часа там се събираха всички актьори, продуценти и шефове на студия, за да сключват сделки и да се покажат. Шантъл напомни на сина си, че с приятел и той каза очудено. Забравих. Кой беше? Пол никога не обръщаше много внимание на думите на майка си. Приятел от Париж. Забавлявахме се чудесно, докато шофирахме насам от Северна Калифорния. Фактът, че майка му беше с приятел, му се стори доста странен, но по някаква причина бе приел, че става дума за жена и не я разпита. Шантъл знаеше колко изненадан щеше да бъде до вечера. Двамата сксавие се помотаха около басейна известно време, после се разходиха из Беверли Хилс. На него страшно му хареса, а тя се забавляваше чудесно. Винаги съм искал да живея тук, призна той. Опадъчно и невинно едновременно. Дисниленд за възрастни. На нея също и кратко харесваше, но знаеше, че животът тук щеше да и кратко дойде в повече. Синът и кратко обаче никога не се отечаваше. След 13 години тук, той обичаше Ела и повече и отпреди. А и Рейчел беше от тук. Беше израснала в долината, преместила се в Беверли Хилс в тинейджерските си години и завършила гимназия там, а после бе учила в Калифорнийския университет. Беше типичното момиче от долината. Шантъл винаги се очудваше на връзката им, но двамата бяха заедно от 7 години, откакто тя бе на 21, а той на 24. Рейчъл не беше жената, която Шантъл би избрала за сина си, но отдавна се бе отказала от надеждата, че той ще си намери друга. Тя подхождаше на новия човек, в който се бе превърнал синът ти кратко в Лей. Самият той приличаше на момче от долината и никой не би помислил, че е французин, роден в Париж. Ксавия и Шантъл влязоха в Полу преди Поли и Рейчел и ги отведоха до маса в градината. Тя бе добавила високи токчета и лъскава блуза към джинсите си, идеалната визия за Л.А. Шарлът със сигурност щеше да припадне, ако я бе видяла в този вид в Хонконг. Шантъл все още бе слаба. Състегнато тяло и изглеждаше секси в тесните си джинси. Ксавия беше в бели джинси и риза и носеше му касини без чорапи. Младата двойка пристигна след малко и Шантал едва сдържа смех си, когато видя изненадата в очите на сина си. Тя им представи Ксавия и Рейчел го поздрави на ужасен френски, а после Шантал я прегърна. Вече бяха стари приятелки. Шантал прегърна и. Целуна сина си, Огледа го внимателно и остана доволна. Изглеждаше щастлив, здрав и в отлична физическа форма, а косата му бе по-дълга, отколкото преди 6 месеца. В началото разговорът им бе малко наудобен, докато Пол се опитваше да разбере какъв точно бе вие. вие двамата сигурно работите по някой филм заедно, нали? Попита Пол, решил, че Ксавие прилича на режисьор или оператор. Шантъл се засмя. Не. Ксавие е адвокат. Специализира по международно авторско право. Запознахме се на вечеря през юни. Бяха минали само два месеца от тогава, но всеки би могъл да забележи близостта между тях. Приятели ли сте? Очуди се Пол. Да, отговори Ксавие. Майка ти говореше за бялата нощ. Били ли сте някога на нея? Двамата поклатиха глави отрицателно. Шантъл си помисли, че в Съвие бе едва 7 години по-възрастен от сина и кратко, но бе много позрял от него. Беше сериозен човек, а пол приличаше на хлапе. Може би заради баскетболните маратонки, дългата коса и тениската с любима музикална група. Рейчел бе на 28, но можеше да мине за 16 годишна с късата блузка, която разкриваше корема и кратко. Лъскавите обувчици модел, Мери Джейн и дългата си руса коса. Приличаше на малко момиченце. Ксавия им разказа за бялата нощ и те го изслушаха с възвълнение. Трябва да направят същото и тук, отбеляза Рейчел. Шантъл им каза за китайските фенери, които Ксавия бе донесъл на вечерята, и спомена, че се запознали по край тях. Мисля, че се опитаха да копират вечерята и в други градове, но не било същото. Обясни тя. Не знаех, че си падаш по такива неща, мамо, изненада се пол. След като поръчаха шантал му съобщи, че сестра му е сгодена и ще се омъжи през май. Нито Рейчел, нито полизглеждаха достатъчни възрастни, за да пият алкохол, и им поискаха документи за самоличност, когато поръчаха вино. Полизглеждаше по-млад дори от малкия си брат. През май... Попита по много значително и двамата с Рейчел се спогледаха усмихнати. Шантъл се зачуди дали и те двамата не бяха сгодени след всичките тези години, но тайната ни излезе на бял свят чак до десерта. «Ще имаме бебе, мамо», гордо заяви Пол. През март. Той обясни, че Рейчел била във втория месец и так му научили за това. Рейчел пък спомена, че е решила да роди под вода от дома с помощта. На кошерка, което сериозно притесни Шантъл. Раждането не беше така лесно и безпроблемно, както хората си го представяха. Може да помислите за това още известно време, в случай, че се появят някакви проблеми. Рейчел и бебето ще са в безопасност в болница, дори и раждането да е естествено и с кошерка. Например, когато ти се роди, пъпната връв бе усукана около врата ти. Случват се подобни неща а от дома могат да са истинска трагедия. Но все пак, поздравления и за двама ви. Нужна и кратко бе около минута, за да осмисли новината. Щеше да стане баба и погледнах се вие засрамена. Опита се да си придаде щастлив вид, но бе повече от изненадана. Възнамерявате ли да са ожените? Попита тя. Опита се да говори набрежно, за да не прозвучи така, сякаш ги съди. Беше забелязала, че Рейчел отпи само малка глътка вино от очтивост, а тя самата искаше да изпие на екс цялата бутилка, когато се замисли за перспективата, че след 7 месеца щеше да стане баба. Ксавия забеляза изненадата и кратко и се помъчи да не избухне в смях, после поздрави младата двойка. Не е нужно да се женим, мамо, отговори Пол, а Рейчел кимна. Никой вече не се жени. С изключение на сестра му която адски старомодна и още по-консервативния и краткогоденик. Не е необходимо. Това е просто украса, небрежно добави Пол. Мислиш ли, че ще може да дойдете на сватбата на Шарлот? Тя иска ти да отведеш до ултара, каза Шантъл. Разбира се. Бебето вече ще е на два месеца. Може да дойдем с него в Хонконг. Ще бъде много забавно. Шантъл не бе обадена, че забавно е подходящата дума за пътуване с двумесечно бебе, а и не бе сигурна как Шарлът щеше да реагира на новината, че двамата имат бебе, без да са женени, особено като се имаше предвид присъствието на консервативните родители на съпруга и кратко, Шантъл дори леко се притесни, когато си помисли за това. Попита Рейчел как се чувства, а тя отговори, че е в отлична форма и няма проблеми. Все още ходела на аеробика и възнамерявала да го прави през цялата бременност, както и да посещава курсове по «Ламас», когато напредне. Шантъл се почувства на сто години, докато слушаше плановете и кратко за всичко, което възнамеряват да правят за бебето. Да му говорят нежно, докато е в корема и кратко, да му пускат специална музика и какво ли не още. След два месеца щяха да ходят на специална сонограма и да научат пола на детето. Шантъл се чувстваше замаяна и изтощена, когато двамата с се прибраха в бунгалото. Той затвори вратата и избухна в смях. Мили Боже, изтена Шантъл, като се отпусна на стола. Как отгледах такива откачени деца? Чувствам се напълно изкокоригала. Шарлът ще се омъжва за човек, който прилича на директор на английско училище от Стар Филм, и двамата смятат, че всичко трябва да е ултраконсервативно. Пол пък ще има бебе без брак, което ще се роди у дома под вода. Аз ли съм лудата? Ако станеш с мен, през март ще спиш с баба, за Бога. Мисля, че ще го преживея, ухили се той. Просто си възпитала свободомислящи хора и всеки от тях иска да е такъв, какъвто е. Може би ги възпитах прекалено независими, каза тя. Наистина ли ти пука дали ще се оженят или не? Полюбопитства той. Всъщност не, замислено отговори тя. Никога не съм харесвала Рейчел достатъчно, за да искам пъл да се ожени за нея. А сега ти ще майката на първия ми внук, ако не го отдавят по време на раждането. Колко абсурдна е тази идея! Аз пушех, пиех по малко вино и правех каквото си исках, когато бях бременна, а те оцеляха. Нещата сега са различни, но ми звучат абсолютно смахнати с модерните си идеи. И на всичкото отгоре ще пускат на неродено, бебе-любимата си музика. Дано поне да не е рап. Ксавие се засмя гръмко. Е, поне новината бе попречила на сина и кратко. Да задава прекалено много въпроси за него. До следващата сутрин, когато ползвънна на майка си, за да се разберат за вечерта. Каква е историята с Ксавие, мамо? Гадже или само приятел? Шантъл се поколеба за миг, после реши да бъде откровена. И двете. Забавляваме се чудесно. Той не е ли на моята възраст? Шокиран попита пол. Не, по-голям е от теб. На 38 е. Можеш да си му майка, но добрително каза той. Това прозвуча доста странно от неговата уста. Ако го беше казала Шерлат, щеше да я разбере. Но не и пъл. Вярно е, но не съм. А и на него не му пречи. Какво цели? Подозрително попита сина ти кратко. За щастие, Ксавия беше в басейна и не чу разговора. Нищо. Просто се радваме един на друг. Изненадана съм, че си разстроен от това. Вие с Рейчел ще имате бебе без брак, което е доста нетрадиционно. И не мога да си представя, че те притеснява това с кого се виждам. Какво като е по от мен? Стига той да няма нищо против. Защо ти ще възразяваш? Директно попита тя. Не възразявам. Просто съм изненадан. Възнамеряваш ли да се омъжиш за него? Разбира се, че не. Не съм бременна. О, господи, ужаси се пол! Можеш ли да имам предвид, още ли можеш? Подобна перспектива го накара да подскочи. Не е твоя работа, решително каза Шантъл. Но дори и да мога, на моята възраст съм достатъчно разумна, за да не допусна подобно нещо. Разстроена ли си заради бебето? Внезапно се разтревожи той, а Шантъл въздъхна. Бебетата са сериозна работа, Пол. Завинаги са с теб и не остават бебетата. Не е лесно да имаш деца. Сериозно обвързване е, чувстваш ли се готов за това? Разбира се, отговори той без колебание. Младите хора в наши дни не искат да се обвързват с брак, но са готови да се обвържат с деца без женитба. А бракът е много по-лесен, можеш да се измъкнеш от него, ако допуснеш грешка. Децата са завинаги. Няма по-сериозно нещо от тях. И ще бъдеш вързан за Рейчел през целия си живот. Всяко решение за детето трябва да бъде взимано с нейното съгласие, така че трябва да сте напълно сигурни, че се обичате. В противен случай, по-късно живота ти ще се превърне в ад и вечно ще се карате. Съгласни сме за всичко относно детето, каза той сериозно, но майка му не беше убедена. Няма винаги да сте съгласни, а и не е нужно, но ще се. Налага да правите разумни компромиси в името на детето. Знам го. Значи не планираш да се омъжиш за Ксавие? Не, няма да се омъжвам. Защо не ми каза за него? Няма много за разказване. Излизаме заедно, забавляваме се и това е. Ако стане по-сериозно, ще те уведуня. Пол все още бе шокиран. Никога не беше мислил за майка си като за жена. Вие вече пораснахте. Ти ще имаш дете, Шарлът ще се умъжва. Няма причина и аз да не водя свой собствен живот. Защо трябва да си смъж? Защо се нуждаеш от това? Попита той, сякаш опитваше да си обясни нещо нелогично. Ти защо се нуждаеш от Рейчел? Не е същото, мамо. Разбира се, че се нуждая от Рейчел, отвърна той едва ли невъзмутено. Точно така. А Шарлат се нуждае от Рупърт и Ерик си има анализе. Защо аз трябва да съм сама? Само защото съм ви майка ли? Но спорвам изборите ви, дали да се ожените или не, дали да имате бебе или с кого да сте. Защо същите правила да не се отнасят и до мен? Защото ти си нашата майка, незабавно отговори той. Може би трябва да помислиш върху думите си. Да разбереш докъде води ролята на родител за хора на твоята възраст. Винаги съм до вас и винаги се опитвам да ви помогна. Но защо трябва да съм сама, докато вие си живеете живота някъде по света? Аз какво да правя? Пол никога не беше мислил по този въпрос, но след няколко часа звъна на сестра си и кратко разказа за Ксавие. Шарлът се обади на майка си незабавно. Имаш гадже. Извръща тя по телефона. Новините бързо се разпространяват, спокойно отговори Шантъл. Да, срещам се с един човек. Но няма да се омъжвам за него. Полказа, че може да ти бъде син. Не съвсем, но почти. Това проблем ли е? Попита тя сериозно, готова да реши нещата веднъж за винаги. Не е твоя работа, нито на брат ти с кого излизам и на колко години е той. Ксъвия е интелигентен, има чудесна работа и се държи мило с мен. Не разбирам какво лошо има в това. Можеше поне да ни кажеш. Шарлът звучеше наранена задето майка и кратко не и кратко бе съобщила порано. Кой знае дали ще се виждам с него след един месец? Защо да се тревожиш? Трябваше да ми кажеш, когато беше в Хонконг, мамо, повтори Шарлът. Ти въобще не ме попита нищичко за самата мен. Говорихме само за сватбата ти. Защо не го доведе? Исках да съм само с теб. Ще го доведеш ли на? Сватбата? Нямам представа дали още ще се виждам с него след девет месеца. Има много време до тогава. Няма смисъл да го обмисляме сега. А ако реше да го доведа, ще те уведомя. Но не възнамерявам да направя нищо, с което да те разтруя или засраня. Шарлът изпита облегчение, когато чу думите и кратко. Но пък Савие бе прекалено млад, за да го представи като гаджето на майка си. Пол го представи едва ли не като 14 годишен, за се Шарлът, Шантъл също. Брат ти и приятелката му изглеждат като тин и джари, Анг Савие. Приличат на лагируващи хлапета. Ксавия е възрастен човек. Адвокат. Надявам се да го харесаш, когато се запознаете. Това бе най-зрелият разговор, който бяха водили до сега и шантал се зарадва, че можеше да сложи картите на масата и да говори прямо. Просто се шокирах, когато полми звънна, призна Шарлат. Разбирам, но не е нужно да се тревожиш за това. Майка и кратко беше разумен човек, но Шарлат все още бе изненадана. Това бе съвсем ново за нея. А и майка и кратко беше права, никога не я разпитваха за живота и кратко. Дори не се сещаха. Но това щеше да се промени от сега нататък, за да избегнат подобни изненади. Е, поне бе споменал, че Ксавия е симпатяга. Какво мислиш за бебето на Пол и Рейчел? Попита Шарлат и Шантъл се поколеба. Мисля, че е чудесно, ако успеят да се справят. Брат ти няма редовни доходи и аз още му помагам, а родителите на Рейчела издържат. Да си зависим от други хора не ми звучи като идеалния начин да гледаш дете. Но не мисля, че някой от двамата въобще е помислил за това. Шантъл обаче бе размишлявала доста предишната вечер. Все още подпомагаше сина си. Дали сега щеше да и кратко се наложи да издържа и детето му? Това не беше решение на възрастни хора но не искаше да го разпитва и да го засрами пред Рейчел. Предстоеше да поговорят по темата преди раждането. Деца, които имат деца. Рейчел беше на 28, а полна 31. Беше странно и безотговорно да зависиш от родителите си на тази възраст и да забременеш, без да помислиш. Сигурна съм, че родителите и кратко ще ги издържат. Те са богати. Рейчел беше единствено дете и родителите и кратко я бяха разглезили ужасно. Но Шантъл не желаеше синати кратко и внукът и кратко да бъдат издържани от родителите на Рейчел. Трябваше да го посъветва да си намери друга работа. Сега щеше да му... Се наложи да изкарва заплата, с която семейството му да живее. Рупърт и аз не искаме деца през първите няколко години, добави Шарлат. Шантъл изпита облегчение, когато чу това, макар че те можеха да си го позволят. А и този план бе много поразумен от раждането под вода от дома на извънбрачно бебе от двама души с нестабилни доходи. Звучи разумно, одобри плана и кратко Шантъл. Малко порано се беше чула и Серик. Пол му писал за бебето и според Ерик брат му и Рейчел бяха луди. Побъбриха си още няколко минути, но не говориха повече за Ксавие. Изненада, но не и е проблем. Тя нямаше да се омъжва, говореше небрежно за него и Шарлат се успокои, а Пол реши, че наистина го харесва. Излизаха заедно на ресторант почти всяка вечер и посещаваха любимите места на Пол и Рейчел. Една вечер си направиха барбекю в къщата им в западен Холивуд. Щеше да им се наложи да се преместят в по попросторно жилище, когато бебето се роди. Рейчъл се опитваше да го убеди да отидат в долината, но полискаше да остане в града. Предстояха им безброй решения, много повече, отколкото можеха да си представят. Когато с Ксавия отлетяха обратно за Париж, Шантъл почти се бе примирила с факта, че ще става баба. Почти, но не съвсем. Срещата с Пол обаче бе чудесна. Поканиха да присъства на раждането. Но тя отговори, че ще почака и вероятно ще види внука си в Хонгкунг на сватбата на Шарлот през май, когато бебето щеше да е на два месеца. Цялата идея бе все още шокираща за нея. Синът ти кратко щеше да има бебе. За него пък бе не по-малко изненадващо, че майка му имаше гадже на 38 години. Нов свят за всички тях. Но този път поне улицата бе двопосочна. Девет, докато Шантъл бе в Хонконг на гости на дъщеря си, Жан Филип, Валери и децата им заминаха за семейната къща в Мейн. Валери и брати кратко я бяха наследили от родителите си, когато майка им почина две години след баща им. Бяха прекарвали всички лета през детството си тук. А сега планираха почивките си всяко лято така, че двете деца на брати кратко и нейните три да са заедно през вакансиите. Оставаха цял месец и вакансиите винаги връщаха Валери и брати кратко към щастливите спомени от детските им години. Къщата бе много важна за тях и двамата бяха доволни, че съпрузите им също я харесват и са съгласни да прекарват отпуските си всички заедно. Братът на Валери Беше пет години по-голям, банкер, а съпругата му бе педиатър в Бостън. Двете с Валери се разбираха чудесно. Децата им бяха малко по-големи от нейните, но недостатъчно, за да не се сприятелят. Жан Луи, Изабела и Деймиан обичаха братовчедите си. Тази година Валери се надяваше да намери мир и спокойствие тук, както ставаше винаги. Напоследък между нея и Жан Филип имаше такова напрежение, че тя купнеше за нощите със светулки, штурци и падащи звезди, за малката лодка. Беше идилично място. Където обикновено забравяха загрижите си. Но тази година Валери се чувстваше така, сякаш проблемите им бяха закачени за тях. След като пристигнаха в Мейн, напрежението между нея и Жан Филип остана същото като в Париж. Какво става с вас двамата? Най-после попита снаха и кратко Кейт. Валери и кратко разказа цялата сага за заминаването за Пекин. О, леле. Кофти работа! Каза Кейт със съчувствие. Твоята кариера или неговата? Не бих искала да имам подобен проблем. Ние преминахме през нещо такова по време на стажа ми, но брат ти реши проблема. Намери си работа в банка в Чикаго и стърпяхме стажа ми, а после се върнахме в Бостон. Но при вас звучи много посложно. Да, а и аз не съм лекар, каза Валери тъжно. Работата ми означава много за мен и се трудих усърдно, за да се добера до поста си, след една две години трябва да стана главен редактор. Заминаването за Пекин е страхотен напредък в кариерата на Жан Филип, а и аз никога няма да изкарвам парите, които той може да спечели в Китай. Ако парите са решаващият фактор, аз губя. Но не съм готова да се откажа от кариерата си и да се преместя в Пекин. Ако замина с него, с кариерата ми ще е свършено когато се приберем в Париж. И аз не бих искала да се преместя в Китай, честно призна Кейт. Имах възможност да преподавам в Шотландия за година, но отказах. Климатът е прекалено потискащ. А да живееш в Пекин с три малки деца ще е доста трудно. Сигурна съм, че някои хора се справят, но не бих искала да съм от тях. Думите и кратко затвърдиха отношението на Валери към заминаването. Тя успя да избяга от разговора са съпруга си през първите две седмици, но не можеха да отлагат повече. Жан Филип непрестанно получаваше имейли от фирмата и можеше скоро да оттеглят офертата. А той не искаше това да се случи и да изгуби шансовете си. Двамата с Валери седяха на дока, докато децата спяха след обед. Брат и кратко бе отишъл на риба, а снаха и кратко, в близкото градче, за да напазарува. Това бе най-ужасната им почивка до сега. Не желая да те притискам, Валери, но трябва да вземем решение. Знам, унило отговори тя. Просто отлагах. Не знаех какво да ти кажа. Не искам да те загубя, нито брака ни, но просто не мога да отида в Пекин. Децата са прекалено малки, а с кариерата ми ще свършено, когато се върнем. Ако веднъж изпусна реда си в ВОК, Просто там насетне ще ме подминават. Винаги става така. Знам, че има и други списания, но тук работих много усърдно. Това е мечтата ми още от ученическите години. Той кимна мрачно. Очакваше тези думи. И аз размишлявах много по въпроса. Мисля, че ще е лошо за семейството ни, ако се откажа от тази работа. Ще я приема и ще се разбира с тях да ми изпращат в Париж на всеки два месеца, за да се виждам с теб и децата. Не можем да живеем така завинаги, но ще опитаме за година. Това щеше да осигури на Валери още една година в ВОК, докато той се възползваше от възможността да направи чудесни инвестиции в Пекин. Беше най-доброто и за двама им. Или най-лошото. Но той искаше да опита и тя бе съгласна. Това бе единственото решение. Мразиш ли ме, за дето няма да дойда с теб? Сериозно попита тя, а той поклати глава и я прегърна. Обичам те, Валери. Не те мразя. Иска ми се да можех да измисля по-добро решение. Но това бе единственото. А и липсата на семейството му в Пекин щеше да му даде повече време за работа. Нямаше какво да го разсейва, а и нямаше да се тревожи. Че семейството му бе в непозната страна, към която надали щеше да се приспособи. Сега му предстоеше да се разбере с шефовете на фирмата. Вечерта им изпрати имейл и, за негово облегчение, те одобриха идеята му още на следващия ден. Жан Филип се усмихваше доволен, когато съобщи новината на Валери. Съгласиха се. Това поне е нещо. Не беше повод за празнуване, но все пак бе разумен компромис който облегчи напрежението. Кога заминаваш? Нервно попита Валери. Тъжно бе да мисли, че съпруга ти кратко ще живее в Китай, а тя и децата, в Париж, и не можеше да не се замисли за брака им. Но пък беше само за година, а после отново щяха да обсъдят въпроса. През септември. Трябва да свърша доста подготвителна работа, преди да замина. А и трябваше да уреди напускането си от сегашната служба. Искаше да им даде четири седмици, в които да му намерят заместник. Щеше да говори с тях веднага след завръщането си в Париж. Тръгнаха се от Мейн порано от обикновено, за да може Жан-Филип да свърши всичко, а Зет му и снахама му пожелаха късмет в Китай. Според плановете му, щеше да се прибира от дома за деня на благодарността, на който Валери държеше много, макар да не се празнуваше във Франция. После по Коледа, през февруари, април, юни и август. Стига, разбира се, да нямаше нещо важно, което да наложи присъствието му в Пекин. Валери и децата щяха да очакват посещенията му с нетърпение. Жан Филипс сподели решението си Шантъл, когато обядваха заедно след завръщането и кратко от Елей. Тя го предупреди, че липсата му за цяла година може да се отрази ужасно на брака му. Ако това стане, Валери твърди, че ще напусне работата си и ще дойде при мен. Казва го сега, но ако по-късно се откаже... Шантъл се тревожеше за приятеля си. Нямаше да му е лесно. Тогава ще зависи от мен да напусна работата и да се прибера от дома. Животът им бе невероятно лесен в продължение на седем години, но сега изглеждаше твърде сложен. Шантъл мразеше мисълта, че им се случва подобно нещо. И бе невъзможно да се предвиди, как щеше да им се отрази. А при теб какво ново? Попита той. Как мина почивката в Калифорния? Връзката ти с Хсавие оцеля ли? Усмихна се той. Да, оцеля. Заминах сама за Хонконг, за да се видя с Шарлот. Но Хсавие дойде Фелл Айсмен. Пол и приятелката му ще имат бебе. И не възнамеряват да се женят. А аз ще ставам баба, намръщи се тя. Точно от каквото се нуждея, внук, когато имам гаджет и нейджер. А какво мисли Ксавие? Попита Жан Филип. Май не му пука, отговори тя, все още изненадана от реакцията на Ксавие. Мисля, че е свестен човек. Такъв е. Жанфилип веднага забеляза колко щастлива изглежда Шантъл. Все още се тревожа, че ще ме зарежа заради няколя по-млада, но за сега е с мен. А ти ще трябва да ми се обаждаш по скайп, когато отидеш в Китай. Обещавам, усмихна се той. Кога заминаваш? Тъжно попита тя. След около три седмици. Предстои ми страшно много работа до тогава. Шантъл мисли за него цял следобед. Чудеше се дали за връщанията му в Париж на всеки два месеца щяха да свършат работа. Но както всичко друго в живота, само времето щеше да покаже. Бенедета прекара по-голямата част от лятото в реконструиране на бизнеса и отделяне на интересите на Грегорио от нейните. Беше сложен процес и тя прекарваше часове всеки ден с адвокатите, но в началото на септември бе постигнала сериозен напредък. Адвокатите на Грегорио работеха с нея, а той бе шокиран от жестокоста и кратко, Бенедата се интересуваше само от спасяването на бизнеса и не желаеше да има нищо общо с него от сега нататък. Общуваше с него само чрез адвокатите и създаваше компания, която можеше да ръководи съвсем сама. Премахна някой отдели, ограничи персонала и сложи край на използването на платовете от неговото семейство. Това бе тежък удар за тях и братята му също се настроиха против него. Най-големият му брат се срещна с нея, за да я разубеди, но тя беше безмилостна. Искаше да прекрати всички връзки между двете семейни империи. Отказваше да има каквито и да било взаимоотношения с бившия си съпруг. Не можеш да му причиниш това, бе недета. Нито на нас, умолително каза брат му. Грегорио допусна грешка. Знаеш го какъв е. Още си е дете. Тя отговори с каменно лице. Повече от дете. Изоставиме съвсем сама с бизнеса, с всички отговорности и решения, а той остана с онова момиче и бебетата. Каза ми, че иска да си тръгне, след като го чаках търпеливо и се извинявах заради него. Сега аз. Искам да напусне и бизнеса. Съжалявам. Това касае и теб и братята ти, но Грегорио трябваше да помисли, преди да реши. Нарани всички ни, направиме на глупачка и сега получи онова, което искаше момичето и детето им. Намерете му работа във вашите фабрики, аз няма да работя повече с него, нито с вас, каза тя, като си изправи. Връзката между двете ни семейства е прекъсната и можеш да благодариш на брат си за това. Семейството на Грегорио беше бясно заради глупостите му. Разделянето на двете империи и прекратяването на поръчките вече им струваше милиони, да не говорим за обещетението при развода. Не се нуждаеше от парите, но искаше да накаже Грегорио за онова, което и кратко бе причинил. Не само този път, а и за всички преди. Беше унизявал публично неведнъж и това щеше да му струва доста. Не е нужно да се развеждаш с него, продължи брат му. Можеш да останеш умъжена и да си живееш живота. Защото оставам омъжена за човек като него? Това не са старите дни, когато мъжете живеели с любовниците си, а жените им понасили всичко. Той живее с нея, имат дете и би трябвало да и кратко окаже, че да се ожени за нея. Аз вече не съм му съпруга и не искам да имам нищо общо с него. Брат му си тръгна горчен, а Бенедета се гордееше с всичко, което бе свършила. И всички, които я подкрепяха, бяха съгласни с нея. Грегорил си го заслужаваше. Даръм ми кратко се обади на няколко пъти през август. Беше заед с работата си в Делхи. А в началото на септември и кратко звънна и апокани на интересно събития в Лондон. Стори и кратко се чудесно, но просто не можеше да замине. Все още и кратко предстоеше куп работа по развода и реконструкциите, а и трябваше да се подготви за седмицата на модата, където участваше с новите модели. Не можеше да остави Милано и за минута. Ужасно съжалявам, извини се тя. Прекарах цялото лято в промяна на бизнеса. Разбирам. Просто искам да ми обещаеш, че когато нещата се оталужат, ще вечереш с мен. Изчакай да мине седмицата на модата. После ще имам време. Обещавам. Ще се върна в Европа през октомври и ще ти се обадя. Идеално. Тя почти не бе имала време да мисли за него, откакто се захвана с развода и проустройството на бизнеса. При това още не бе приключила, а и модното ревю се задаваше. Щеше ли да издържи? Грегорио се обади на Жан Филип в Париж няколко дни. По-късно. Не бяха се чували от юни. Той сподели с приятеля си че последните няколко месеца са били най-ужасните в живота му. Бенедета се развежда с мен, изхленчи той, изпълнен със са самосъжаление. Да, чух за това. Жан Филип се опита да ни изказва мнение, макар да бе изцяло на страната на Бенедета. Съчувстваше и кратко за всичко, което бе преживяла. Изрита ме от бизнеса. Опитвам се да се боря, но адвокатите ми казват, че няма начин да спрем. Братята ми са готови да ме убият. През последните три месеца бях в болницата с Аня и бебето и не съм се виждал с никого. Заминаваме за Рим следващата седмица. Искаш ли да обядваме заедно преди това? Грегорил му се стори много самотен. Беше изолиран от дълго време, макар вината да си беше само негова. Жан Филип прия обаждането му само от учтивост, но решително не одобряваше всичко, което той направи. Иска ми се да можех, но следващата седмица се местя в Пекин. И аз изкарах три откачени месеца след бялата нощ. Грегорио се изненада. Валери, идва ли с теб? Взимате ли и децата? Не, всичките остават тук. Аз ще си идвам на всеки два месеца в продължение на година и ще видим как ще тръгне. Звучи трудно, сериозно каза Грегорио. Сигурен съм че ще е тежко, отвърна Жен Филип. Имам момиченце, нали знаеш, гордо каза Грегорио. Едва не я изгубихме. Много е маничка, но ще се оправи. Поне така се надяваше, но можеше да минат години, докато се уверят със сигурност, че всичко ще е наред. Загубихме другото бебе. Грегорио беше тъжен, нямаше го предишният безгрижен бохем. Знам. Съжалявам. Каза Жан Филип със съчувствие, но трябваше да се върне към работата си, а Грегорио очевидно бе свободен и искаше да си побъбрят. Прати ми имейла си. Бих искал да поддържаме връзка, каза Грегорио, сякаш Жан Филип бе последният му приятел. Звънни ми, когато се върнеш в Европа. Ще се радваме да те видим. Само дето тези ние, за които говореше, включваха Аня, а Жан Филип не възнамеряваше да се вижда с нея. Беше лоялен към бившата съпруга на Грегорио, а не към приятелката му. Затвориха след няколко минути и Жанфилип си помисли какъв загубенят и долно копеля беше Грегорио. Не обвиняваше Бенедета за онова, което правеше. Никой не я обвиняваше. Следващата седмица Аня и Грегорио напуснаха болницата с. Бебето точно три месеца след раждането. Докато се разхождаха под септемврийското слънце, Грегорил си помисли за сина си, който също трябваше да се прибере с тях у дома, и сърцето му се сви. Облечена в бяла рукличка, розов полувер и плетена шапчица, Клаудия изглеждаше великолепно. Върнаха се в Жоржви заедно с медицинската сестра. Бяха наели Ели допълнителен апартамент за нея и бебето и планираха да останат там няколко дни, преди да се върнат в Рим? Аня звънна на три 4 от приятелките си Манекенки следобед и ги попита дали искат да дойдат на гости в хотела, но всички отиваха на купон в Лебарон, любимата дискотека на рускинята. Тя се разочарова, че приятелките и кратко бяха заети. Изглеждаше тъжна и мрачна. Поръчаха си Рум сервис и Грегори опусна телевизора. Не беше си представила по този начин първата им свободна вечер. Най-после бяха свободни а Грегорио дори не искаше да излязат на вечеря. Предпочиташе да си останат в хотела с бебето. Той заспа пред телевизора, а Аня застана до прозореца, загледа се навън и се почувства като в затвор. Копнеше да се върне към работата си и да се забавлява. Приятелките й кратко не дойдоха да я видят, а приятелите на Грегорио тук не отговориха на обажданията му. Три дни покъсно потеглиха за Рим. Той възнамеряваше да се обади на приятелите си в Милано и да им отида на гости. Липсваха му старият живот, работата му, домът му, градът му, дори братята му. Скоро откри, че Ефрим и Фрими Милано никой не отговаря на обажданията му. След онова, което бе причинил на Бенедета, не искаха да се виждат с него. Паникюсен, той отлетя за Милано, за да се срещне с братята си и да ги помоли за работа. Те се съгласиха наохотно. Макар още да му бяха едосани, а най-малкият му брат въобще не искаше да му проговори. Но работата поне му даваше оправдание да се върне в Милано. Най-красив апартамент и съобщи новината на Аня, когато се прибра в Рим. Хареса и кратко перспективата да се разходи по подиума в Милано по време на седмицата на модата, не беше работила от месеци и копнеше да го направи. Два дни след пристигането им там обаче агентът и кратко звънна и, и кратко съобщи, че никой дизайнер не бия на ел за ревю. Вместо това и кратко бе осигурил работа за три ревюта в Париж. Аня се зарадва и го сподели с Грегорио, а той я изгледа шокиран. Заминаваш да работиш в... Париж. Ами аз си бебето? Грегорио въобще не можеше да допусне, че тя ще иска да замине толкова скоро. Няма да ми има само една-две седмици, небрежно отговори тя. Аня бе толкова щастлива, че се връща на работа и ще види приятелките си, че почти затанцува и стаята. Раждането бе променило и двамата. Грегорио искаше само да си одума и да прекарва времето с нея и бебето. Но Аня беше млада и, след като дъщеря и кратко вече бе в безопасност, копнеше да излезе и да заживее отново. А за нея това означаваше да е манекенка в Париж или където и да било другаде. Тя се разбра с агента си да започне да и кратко търси ангажименти. Колкото се може повече и където и да било по света. Дните преди седмицата на модата в Милано бяха болезнени за Грегорио. Бретите му още му бяха едосани, а приятелите му отказваха да се видят с него. Непрестанно чуваше за успехите на Бенедета с новата и краткомодна колекция, а Аня вечно хленчеше задето дето ни излизаха. Наложи се да и кратко обясни, че не могат да отидат никъде, освен ако не искат да се представят като пълни глупаци. А и без друго никой не ги канеше, което той и кратко спести. Аня обичаше бебето, но не беше готова да се откаже от бурния живот и изпита истинско облегчение, когато най-после потегли към Париж. Беше прекалено млада, за да си седи всяка вечер у дома заедно с него. Малко след завръщането на Грегорио в Милано, братята му го накараха да говори с Бенедета и да помоли да възобнови договорите с фабриките им. Но тя не приемаше обажданията му, общуваше с него чрез адвокатите и то само по повод развода и прекратяването на партньорството им. Бизнесът им се срина, защото сега тя купуваше всички платове от конкуренцията в Париж. Първата задача, която му възложиха, след като му позволиха да работи с тях, бе да промени решението на бившата си съпруга и да убеди отново да си сътрудничат. Не мога, нещастно призна Грегорио на братята си. Не разбирате. Тя не иска да има нищо общо с никой от нас. Семейството изгуби половината от продажбите си, когато Бенедета прекрати договорите с тях, но въпреки гнев на братята му Грегорио бе щастлив да се върне, да работи с тях и да живее в Милано, макар и без приятели. Имаше и Аня, и бебето и прекарваше часове наред с дъщеричката си в ръце. Раждането и кратко компенсираше всички загуби. Докато беше в Париж, Аня. Ужасно му липсваше. Обаждаше му се всеки ден, но той бе шокиран, когато видя повестниците нейни снимки в барове и на купони. Наваксваше се успешно за изгубеното време след прекараните месеци в болницата. Имаше нужда от развлечения. Намираше Милано за потискаш град, тъй като не можеше да работи, а Грегорио за отекчителен, защото го интересуваха само грижите за бебето. Париж бе много повълнуващ и тя се върна към предишния си живот. Една вечер двамата с Грегорио се скараха ожесточено по телефона. Той бе видял снимките и кратко във вестниците и интернет тази сутрин, след като тя бе вилняла на купон предишната нощ. Изглеждаше много красива и силичеше че се забавлява страхотно. Беше в оскъден туалет, заобиколена с мъже, докато танцуваше в Елебарон. Барон. Грегорио предположи, че е била и доста пяна. Той се влюби в нея в болницата, в нейната чувствителност и преданост към бебетата. Но сега манекенката, с която се бе запознал миналата година, изкочи на бял свят. Грегорио се бе превърнал в баща, но Аня се остана просто красиво младо момиче, което искаше да се забавлява. Той напусна жена си заради нея и изгуби бизнеса си, но момичето, в което се влюби, го нямаше. Сега тя бе отново супермодела Таня. Нямаше и следа от майчинските и кратко чувства. Трагедията и любовта му към нея въобще не бяха променили. В деня след скандала с Грегорио по телефона, Бенедета показа новите си модни идеи. Вълнуващи цветове, Дързък дизайн и великолепни платове. Беше създала съвсем нова колекция, за да отбележи промяната в компанията, която напълно бе реорганизирала. Нямаше представа каква щеше да е реакцията на публиката, нито дали щеше да получи добри отзиви от критиката. Преди ревюто, както винаги, зад колисите. Обикновено и Грегорио беше там, за да подкрекя. За първи път обаче бе сама. Струваше и кратко се странно да без него, но си повтаряше упорито, че може да се справи. Беше поела огромен риск с компанията. Телефонът и кратко звънна, докато оглеждаше манекенките за последно. Шивачките още пришиваха копчета и скъсяваха под Няколко от манекенките имаха безопасни гли по си. Тя вдигна телефона и продължи да проверява прическите, грима и обувките. Беше и с нов дизайнер на обувки, тъй като старият беше братовчет на Григорио. Да, Расияно каза тя. Беше даръм, за да и кратко пожелая късмет. Ревюто ще мине прекрасно, Бенедета, топло каза той. Сигурен съм в това. Обаждаше и кратко се отделхи. Беше изчакал да и кратко звънне в последната минута, за да окуражи преди старта. Знаеше че тя няма да има време за разговори. Искам да дойда на следващото ти ревю, бързо каза той. Непременно. Благодаря ти, отвърна тя, искрено зарадвана на обаждането му. Ще ти звънна по-късно. Музиката за свири, лампите светнаха, и манекенките тръгнаха по подиума. Бенедата стоеше зад колисите, затайла дъх. Момичетата излизаха едно след друго в ритъма на пулсиращата музика и демонстрираха красивите и кратко тоалети. 25 минути по-късно ревюто приключи. Беше показала 55 туалета и аплодисментите бяха оглушителни. Заслужаваше ги, съвсем сама себе погрижила за всяка подробност. Последва кратка пауза, после един от сценичните управители кратко направи знак да излезе на подиума. Не харесваше тази част, когато почти изтичваше до края на пътеката, покланяше се бързо и се връщаше зад колисите. Но знаеше, че този път трябва да изпълни номера безокорно. Публиката я чакаше, а също и купувачи и репортери от цял свят. Беше в черни джинси и пуловер, с балетни пантовки, работните и кратко дрехи в такива моменти, а дългата и кратко тъмна коса се спускаше свободно по гърба. Цялата зала. Скочи на крака, когато тя се появи и зад завесата. Бенедета не бе подготвена за това и очите й кратко се изпълниха със сълзи. Тълпата завика и за ръкоплеска, за тропа с крака и за името й кратко, за аплодисменти, за да отпразнуват колекцията и кратко и да и кратко покажат подкрепата си. Всички присъстващи знаеха какво бе преживяла, колко здраво се беше борила да оцелее и да спаси бизнеса си от тежък удар. Беше измъкнала победата. Беше спечелила. Грегорион не успя да унищожи. Тя стигна до края на пътеката, обляна в сълзи и се усмихна широко. Искаше и кратко се да целуне всеки един и да му благодари. Махна за поздрав, поклони се и изтича обратно зад колисите. Пълна победа! Перфектната вечер! Навсякъде из Милано имаше купони тази вечер в чест на седмицата на модата, но бенедета се прибрал дома. Искаше да се наслади на момента. Дара ми кратко звънна отново, за да я поздрави. Беше гледал видеото в интернет. Тоалетите бяха фантастични, Бенедата. Страшно се гордея с теб. Тя също се гордееше със себе си. Не позволи на Грегорио да съсипе бизнеса и духа и кратко, бори се ужесточено с всички сили и победи. Нямам търпение да го изгледаш на живо следващия път, каза тя, разхождайки си с всекидневната, за да се освободи от натрупаното през последните няколко седмици напрежение. Аз също. Трябва да дойдеш в Индия за вдъхновение. Тук има много красота и определено ще ти хареса. Да, наистина бих искала да дойда някой ден. Ще дойдеш, зарече се той. Ще се видим след няколко седмици. После затвориха, а Бенедата се прибра в спалнята с широко усмивка, просна се на леглото и се втурачи в тавана. Каква прекрасна вечер! Десет седмицата на модата в Париж бе пооткачена и от тази в Милано. Винаги беше така. Имаше повече френски дизайнери и всички очакваха с нетърпение. Валери и главната редакторка седяха на първия ред на всяко ревю, както и редакторите на американския ВОГ, които пристигаха само заради ревютата. Напрежението върху дизайнерите беше огромно, а Валери трябваше да тича от ревю на ревю, за да види всичките. Но не забрави да изпрати цветя на Бенедета и да я е поздрави за фантастичното и кратко ревю в Милано. Още се говореше за невероятния му успех. Както обикновено. Валери почти не се видя с Жан-Филип тази седмица. Излизаше от къщи в 830 сутринта и рядко се прибираше. Преди два след полунощ. Най-неприятното беше, че мъжът и кратко заминаваше в края на седмицата, а тя не разполагаше и с минута за него. Но той я разбираше. Това беше работата и кратко, нали точно тази лудост и участието и кратко в нея бяха причината да не се премести в Пекин? Жан Филип заминаваше в събота и му предстоеше още много работа. Имаше дози на конференции по скайп, планини от папки с проучвания, които трябваше да прочете, преди да пристигне в Пекин. Надяваше се да свърши част от работата самолета. Точно преди обяд в Петък Валери получи обаждане от Бомонсевини, сериозен инвеститор в компании за дрехи на средни цени и страхотна репутация. Искаха среща с нея преди шефовете на фирмата да отлетят обратно за Съединените щати тази вечер. Тя отмени срещата си с американската редакторка на ВОГ и успя да прекара един час с изпълнителния директор на фирмата и целия им творчески екип». Предложиха и кратко солидна сума, за да ги консултира редовно, което «Вог» позволяваше. Обикновено само старшите редактори получаваха подобни оферти които бяха скъпо платени и прекрасна добавка към заплатите им. Тя се изненада, когато чу предложението. Искаха да работи за тях три дни месечно, да им дава съвети за колекциите, експертното си мнение за силуети, пропорции, светове, платове и модни течения. Бяха готови да и кратко платят два пъти по висока заплата от тази в ВОК. Офертата им оправда напълно нежеланието и кратко да замине за Пекин. Явно и кратко бе писано да се остане в Париж, центъра на световната мода. Вечерта съобщи новината на Жан Филип. Той бе впечатлен и много горд с нея. Това е фантастично, водушевено каза той. Валери му обясни какво искаха и каза, че не представлява никаква трудност за нея. Кога започваш? Попита той. Другата седмица. Поредната и кратко мечта се сбъдваше. Побъбриха си още малко, преди да заспят, а на сутринта, когато се събудиха, Валери внезапно се почувства така, сякаш на сърцето и кратко се безтоварила огромна тежест. Днес Днесшен Филип заминаваше за Пекин. Денят най-после бе дошъл, след месеци обсъждане на проблема и мъчително обмисляне на решението. Призле и кратко примисълта за заминаването му, но бе повече от всякого убедена, че тя трябва да остане в Париж, особено... След като вчера получи такава страхотна оферта. Имаше сериозни професионални. Причини да не напусне града и кратко плащаха добре. Съпругът и кратко не можеше да спори с това. Цялото семейство обядва у дома. Хлапетата и кратко помогнаха да направи торта и изпяха песничка на Жан Филип за това, колко много го обичаха. Валери ги записа на телефона му, за да може да им се радва, когато поиска. В очите на Жан Филип имаше сълзи на благодарност. Въпреки претоварената си седмица Валери, бе намерила време да упражни песничката с тях. В 4 часа потеглиха към летището заедно с децата. Той предаде багажа си, а те го изпратиха до входа. Жан Филип прегърна Валери и я е целуна продължително. Скоро ще се прибера, прошепна и кратко той, а дъщеря му изхленчи. Притискаш мама много силно. Не трябва да правиш така. Родителите и кратко винаги се караха на Жанлуи, когато притиснаше силно сестра си. Всички го целунаха и прегърнаха за последен път, преди да изчезне в тълпата. Децата се натъжиха. Искам татко да се върне, заплака и забъла. Не може, глупачке, ще си спусне самолета, скара и кратко се Жанлуи. Деймиан просто седеше в количката си и тъжно смучеше палеца си. Валери ги отведе в гаража, прибра количката в багажника, настани ги столчетата им и подкара към къщи. Опита се да ги накара да попеят, но никой не беше в настроение. За пореден път се замисли дали постъпи правилно, като отказа да замина с него. Ами, ако оставането и кратко в Париж със сипе брака им? Това бе напълно възможно. Но пък ако се откажеше от кариерата си и се преместеше в Пекин, това също можеше да го провали, а и саможертвата бе прекалено голяма за нея. Филип и кратко звънна още, преди да излязат от гаража. Тя отби в страни, за да поговори с него, после подаде телефона на всяко от децата. Чакаше в салона на първа класа да ги поканят в самолета. Обичам те, съжалявам, че не съм с теб, заплака тя. Това е правилното решение за теб, опита се да успокои той. Ще се справим. Добави той с надеждата, че казва истината. Благодаря ти за дето прояви разбиране. И аз ти благодаря, че ми позволяваш да опитам в Пекин. И двамата правеха това, което трябваше, но за съжаление не заедно. Но нямаше друго решение на проблема. Жан Филип се качи в самолета, а Валери се върна с децата в града. Приготви им вечеря, изкъпа ги и ги сложи в леглата. После се просна на леглото и я заля вълна от тъга. Следващите два. Месеца щяха да са безкрайни. Беше направила нещо, на което не вярваше, че способна. Беше пожертвала брака си заради работата. Болезна на мисъл, която я накара да се разплаче. Единайсет часа по-късно Жан Филип пристигна в Пекин. Преводачът, когато бяха наели за него, го чакаше, за да го отведе в апартамента му. Беше временно жилище за новопристигналите служители, които се настаняваха там, докато се установят някъде за постоянно. Тъй като бе сам, му се видя достатъчно добро. Намираше се на улица Файненшал в западната част на града, където живееха много чужденци в модерна сграда, която му напомни за някои от грозните небостъргачи в други градове. Апартаментът беше спретнат и чист. Макар и спартански обзаведен, имаше дори скромно количество храна в хладилника. Жан Филип се почувства сякаш внезапно се бе върнал в ергенските си дни, в апартамента, който бе споделял с трима други мъже, когато специализира няколко месеца в нью университет. Над града тегнеше тежък смок. Заради замърсения въздух и потискащата обстановка той осъзна колко противно щеше да е тук без семейството му или нещо поне малко познато. Беше донесъл снимки на Валери и децата и ги сложи на бюрото веднага, сякаш ще щяха да подобрят положението. Но само го накараха да се почувства още по-самотен. Запита се защо бе решил, че идването тук е добра идея. Основната причина за решението му бе, че се надяваше да уреди бъдещето им във финансово отношение. Разбра защо съпругата на предшественика му се бе прибрала у дома и изведнъж се зарадва, че Валери не беше тук. Тя щеше да намрази мястото повече и от него. Вечерта, след като се настани и разопакова багажа си, звънна в Париж. Беше си приготвил няколко рейца, препечени филийки, чаша портокалов сок и бе решил да си легне рано. Валери го попита как е новото му жилище и той не посмя да и кратко каже истината. Но по тона му долови, че не беше доволен. В края на разговора им валери разбра. Че той се радваше на решението и кратко да остане в Париж. Обзавеждането е доста оскъдно, каза той. Всичко в него бе лошо изработено и почти нефункционално, като ефтин мотел. Леглото беше ужасно неудобно, но той заспа веднага. Стана в 6 на другия ден, прочете новините в интернет и отиде в службата в 9 часа. От жилището му го взе шофьор, който мина през гъсто населени райони към нещо, което приличаше на административната част на града. Безброй коли пълзяха из улиците като хлебарки и бълваха отровен дим, докато чакаха в задръстванията. В града не откри нищо хубаво, но нямаше търпение да види туристическите забележителности забранения град, китайската стена, теракотените войни и коне. Възнамеряваше да отиде там с влака, когато му стане време, но първо трябваше да се запознае с офиса и хората в него. Годината, която му предстоеше, му изглеждаше като бягане с препятствия и той вече копнеше за първото си завръщане от дома при Валери и децата. Чувстваше се като хлапе на летен лагер, което иска да се прибере вкъщи. Но след две-три часа бе напълно погълнат от работата. Предстояха им няколко важни сделки, сливания и придобиване на нови фирми. Работата бе причината за идването му тук и той се впусна в нея воодушевено, за да се разсея от самотата. В осъм вечерта се прибра в грозния апартамент и изяде купичката урис, оставена от чистачката. Имаше и нещо друго, но му изглеждаше неприятно и не посмя да го опита. Всичко, което докоснеше, видеше и помиришеше, му бе непознато и той се зачуди дали някога щеше да се почувства тук у дома си. Или поне да се примири с положението. В края на първата седмица вече имаше определен стереотип. Ставаше рано. Тренираше и работеше два часа от дома, преди да потегли към офиса. Събота на е екскурзовод, който да го заведе до забранения град. Пътуването до там наистина си струваше. Беше фантастично и той разказа впечатленията си на Валери вечерта. Тя нямаше много време за разговор, защото Жан Луи и Деймиан бяха пипнали някакъв стомашен вирус, а говернантката не идваше през уикенда. Животът им на двамата се бе усложнил страхотно заради разделата им. Жан Филип съжаляваше, че не бе в Париж да помогне на жена си. Сбогуваха се набързо, а той отнесе купчи на папки в леглото и заспа, докато ги четеше. Реши да звънне сутринта на Шантал по скайп. Е, как е? Попита тя, когато видя образа му на екрана. Жан Филип беше с полувери джинси и изглеждаше същия, какъвто си беше в Париж. Интересно, отговори той, не искаше да се оплаква. Шантъл обаче веднага усети колко самотен се чувстваше. Интересно добре или интересно, което би пратил подяволите? И Двете, засмя се той. Най-вече непознато. И е странно да си на място, където не знаеш езика. Тук никой не говори английски или френски. Ако не бяха минали преводач, щях да съм загубен. Пекин не е добро място, а децата и Валери страшно ми липсват. Сигурна съм, че и ти им липсваш. И двамата ще запомните тази година, вероятно не с добро. Как върви любовта ти? Поразвесели ме и ми разкажи какво става в живота ти. Нищо особено. Най-после довършвам сценария и тък му подписах договор за нов. Но още не съм го започнала. Забавлявам се чудесно с Ксавие. Миналият уикенд ходихме на лов за антики и по музеите. Прекарваме си добре заедно, каза тя усмихната и изглеждаше щастлива. Все още ли си луда по него? Повече и отпреди. Той е страхотен човек. Обичам и брат му и снаха му. Вечеряхме с тях преди няколко дни. Наистина се наслаждаваме един на друг. Жан Филип се радваше за нея. Шантъл заслужаваше щастие след толкова години самота. Ай беше по-воодушевена от живота, откакто се запозна с Ксавие. Побъбриха си още малко, после Шантъл каза, че има среща с продуцента на новия проект. Сбогуваха се и Жан Филип отново остана сам. Дните в службата му бяха запълнени, но нощите – дълги и самотни. Веднага, щом се прибереше в апартамента, осъзнаваше колко му липсва Валери. Вече бе напълно убеден, че идеята му за идването в Пекин бе ужасна. Сега просто трябваше да изчакат една година. Надяваше се поне да изкара достатъчно пари, за да компенсира идиотското си решение. Това би било единственото оправдание за самотата и тъгата, които понасеше. Годината в Китай едва бе започнала и той се молеше времето да мине бързо, парите да си струват и бракът му да оцелее. Единайсът Шантал и Ксавие попаднаха в удобна рутина след завръщането си от Л.А. Той прекарваше повечето нощи в апартамента и кратко, но се прибираше у дома, ако на нея и кратко се налагаше да работи. Посещаваха музеи, кина и изложби, вечеряха с приятели. Тя го запозна с някои от своите най-близки приятели. Понякога Шантал имаше чувството, че старицата в групата... Но пък Савие имаше познати от всички възрасти, с разнообразни професии. През октомври децата и кратко вече бяха свикнали с присъствието му до майка им. Тя замина с него за Германия за среща с клиент, а после отидоха до Берлин, за да вечерят с Ерик, който се зарадва да види майка си и да се запознае с Ксавие. Животът им бавно се сливаше и това им се струваше съвсем нормално. Ксавие се интересуваше от модерно изкуство и Ерик искрено го хареса. Шантъл се изненада от познанията му по концептуално изкуство, което впечатли и си най-кратко. И от време на време тя все още се притесняваше, че Ксавие може да се увлече по помлада жена. Повтаряше си, че връзката им е прекалено хубава, за да издържи дълго. Опитваше се да си напомня, че не бива да се привързва твърде много. Излизаха вече от 4 месеца, а им се струваше, че са заедно от години. Една неделя Савия се присъедини към разговора и кратко Жан Филип, който реши, че са идеалната двойка. Дори им завиждаше, когато ги виждаше заедно и призна на Шантъл, че децата и валери ужасно му липсват. Тя спомена, че не беше виждала Шантъл след отпътуването му и обеща да покани на обяд. Прекалено заете е. Има страшно много работа и нов клиент, който отнема цялото и кратко време. А я съвсем сама с децата през уикенда, оправда жена си. Жан Филип Е, това ще я научи да не ти позволява да се местиш в Китай без нея, пошегува се Шантъл. Тя все още мислеше, че допускаха страхотна грешка с едногодишната си раздяла, която бе прекалено трудна и за двама им. Но не го сподели с Жан Филип. Той си имаше достатъчно тревоги и без мрачните и кратко предчувствия. Шантъл определено се притесняваше за приятелите си, а и Жан Филип беше нещастен. Възможностите в Пекин бяха страхотни, но условията и качеството на живот – кошмарни. Той все още нямаше приятели там, нито какъвто и да е светски живот извън работата. Всеки път, когато се видяха в Скайп, Шантъл имаше чувството, че го посещава в затвора. Горкият човек изглежда толкова нещастен. Отбелязах Савие един ден след разговора им. Защо замина без семейството си? Жена му не искаше да се откаже от работата си. Съвременна дилема, която, както и двамата знаеха, не винаги имаше щастлив край. Тя работи много за поста си в Вок, а и очаква да направят главен редактор. Жан Филип искаше да заминат за Пекин за 3 или 5 години. Сега се опитва да издържи една година. Макар да не знам дали това е ясно на работодателите му. Надявам се бракът им да оцелее. Той кимна и си помисли, че и двамата със сигурност бяха нещастни. Но все повече жени имаха добра кариера и не бяха готови да я жертват заради съпрузите си. А пък съпрузите не желаеха да се отказват от собствените си кариери. Прекалено често това се превръщаше в битка, а връзката – жертвено агне, което и двамата слагаха на алтара. Не ми се иска да съм на негово място, каза Ксавие. Твърде възможно бе бракът им да не оцелее заради направения избор. По късно през деня двамата отидоха в Боне марше и напазаруваха любимите си неща. Обичаха да готвят заедно, макар Савия да твърдеше, че е по-добър готвач от нея. Вървеше отлично. Шантъл не знаеше колко дълго щеше да продължи тази идилия, като си имаше предвид разликата във възрастта им, но за сега всичко бе прекрасно. В средата на октомври, след командировка в Рим, даръм замина за Милано, за да се види с Бенедета. Тя все още се наслаждаваше на успеха на новата си колекция и беше истински щастлива. Получаваше безброй поръчки и всичко, което бе направила за бизнеса, за да се справи с него сама, и кратко се отплащаше. Бенедета се превърна в любимката на модната преса. А продажбите и кратко бяха по-добри, отколкото по времето, когато двамата с Грегорио ръководиха компанията. Тя пое страхотен риск, когато го изключи от фирмата, но си струваше. Бретите му обяснеха и го обвиняваха за това, че срива семейния им бизнес. Бенедета обаче не съжаляваше за нищо. Годините безмълвни унижения внезапно я е докараха до ярост, но вместо да води война със съпруга си, тя избра по интелигентния вариант. Това бе нейното отмъщение, а Грегорио се превърна в посмешище. Бенедета не искаше да си губи времето и да разказва за него на надаръм. Той бе пристигнал да се види с нея, след като бе чакал три месеца, откакто пътува до Сардиния през юли. Отседна в четири сезона я заведена вечеря в ресторант Сявини. В слънчевия съботен следобед отидоха на разходка с колата из провинцията, а в края на деня се прибраха в елегантния и кратко апартамент. Тя бе направила доста промени в него и дара му стана възхитен от картините, които беше събрала. Е, кога ще ми погостуваш в Индия? Попита той с топло усмивка. Ще е чудесно вдъхновение за теб. Ще се влюбиш в Джайпур, Джудпур, Удейпур и, разбира се, Тачмахал. В Индия има много красиви места, които трябва да посетиш. Аз ще ти бъда личният екскурзовод. Бенедата се усмихна и му подаде чаша вино. Светлините и цветовете в Индия са невероятни, продължи той. В Шринагар има хотел, който е най-романтичното място на света, а градините Шалимър на езерото Дал са незабравими. Тъмните му очи бяха топли и нежни. Дар ми кратко предлагаше своя свят на сребърен поднос. Дори бижутата могат да вдъхновят работата ти. Можем да посетим палата на бижутата в Джайпур. Бенедета бе чувала за тях от дизайнери, които продаваха великолепните си бижута из цяла Европа. Звучи адски съблазнително, усмихна му се тя. Като се настани в креслото. Беше изпитала истинско удоволствие от времето им в Сардиния през Юли и от тогава често мислеше за дарам, но беше прекалено заета с развода и реорганизирането на бизнеса. Не се чувстваше готова да го види тогава, тъй като знаеше, че интересът му към нея не беше само приятелски. Бих искал да прекарам повече време с теб, простичко каза той. Ако ми позволиш. Да, сега това би ми харесало, откровено отговори тя. Искаше да е честна с него. Съпруга ти кратко е изостави заради друга жена и сега имаше дъщеря от нея, а тя се нуждаеше от време да забрави за 20 годишния си брак. Животът ти кратко бе свързан с този на Грегорио в продължение на много години и тя се нуждаеше от време, за да започне от начало. Разводът е вход. В Италия този процес отнема доста време, но поне е ясно на къде води. Не искам да съм смутанячка като Грегорио. Бенедета вече осъзнаваше каква грешка бе допускала, когато се правеше, че не забелязва изнаверите на мъжа си, но той винаги се беше връщал при нея. Уверявайки я, че другата жена не означава нищо за него. Той ще се ожени ли за момичето? Предпазливо попита Дарам. Не искаше да я разстройва, но изпитваше любопитство към плановете на мъжа и кратко, и как те можеха да се отразят на нея. Нямам представа. Звучи абсурдно, но той не очакваше да се разведа с него. Мисляше, че ще останем женени, ще запазим общия си бизнес, а той ще си живее с нея и детето. И след като ми заяви, че ме напуска, не виждах смисъл да оставаме женени. Не можем да ръководим компанията заедно. Сега той е свободен да прави каквото пожелае. Не бих искал манекенка за съпруга, отбеляза дарам, а Бенедета свира мене и се засмя. Може и той да не иска. Негова работа. Както и да е, и двамата сме свободни да правим каквото искаме. Наистина ли го вярваш? Бенедета? Попита дарам. Не е лесно да се разделиш човек, за когото си бил женен толкова дълго време. Не искаше да я пита дали още бе влюбена в Грегорио, но се надяваше да не е. Не, не е лесно. И аз преживях тежко развода с жена ми. Вие поне нямате деца, едно усложнение по малко. Да, но имахме общ бизнес. Семействата ни работят заедно от поколения. Грегорил сигурно е преживял страхотен шок, когато се го изгонила. Да. И той, и братята му, усмихна се тя. Странно как. Животът ти може да се промени за миг. Когато отидохме на бялата нощ през юни, мислех, че ще сме заедно завинаги. А сега животът ми е напълно различен. Понякога това е хубаво. Промените носят чудесни дарове. Отбеляза той и я погледна напрегнат. В унази нощ почувствах страхотна близост с теб и знам, че преживя тежки месеци, откровено каза той. Този мъж наистина държеше да са заедно. Но как можем да сме заедно? Ти живееш в Делхи, а аз тук. И двамата притежаваме компании, които искат много работа. Аз не бих могла да живея далеч от Милано. Работата ми е тук. Искаше да е честна с него от самото начало. Не възнамеряваше да зареже всичко и да се премести в Индия. Наясно съм с това и мислих много по въпроса. Няма причина да не можем да пътуваме напред-назад, за да се видим, ако искаме да сме заедно. Хората непрестанно го правят. За мен е лесно, мога да работя почти навсякъде. Прекарвам доста време в Лондон, Париж, Рим, Нью-Йорк. Бенедета знаеше от имейлите му през последните четири месеца, че той много пътува. Пишеше и кратко или от самолета, или от хотелска стая някъде по света. «Искаш ли да опитаме?» Попита той. Беше свестен човек и привлекателен мъж. «Да, стига да разбираш, че ми се налага да живее тук. Компанията ми е в Милано и всички тук разчитат на мен». Тя можеше да продаде компанията и да се пенсионира или да остави на Грегорио и семейството му. Или в крайен случай да я ръководи заедно с бившия си съпруг. Но бе предпочела да се оправя сама. Не искаше да изгуби това сега, нито да го даде на някой друг. Даръм очевидно не очакваше подобно нещо от нея. Мисля, че сме модерни хора, разумно отбеляза той. Не си домакиня, затворена в къщи. Аз не съм Бакалин в Делхи. И двамата разполагаме с възможности, които хората с помалко въображение не получават, усмихна се той, като остави чашата с вино и се настани до нея. Вярвам, че ни е било писано да се запознаем на Бялата нощ. Случи ти се нещо тъжно и тежко и мисля, че съдбата или боговете, или каквато и да друга сила, ми спратиха да съм с теб. Бенедата също бе мислила за това неведнъж. Случайната им среща изглеждаше необяснима, а от тогава той кратко се обаждаше редовно, без да се натрапва. Ако му беше казала, че ще остане с Грегорио, Даръм щеше да приеме новината стъга, но достойно. Беше. Чакал достатъчно дълго. Мисля, че забравяме нещо важно, каза той, като я е погледна сериозно. Какво? Изненада се бенедета. Какво изпитваме един към друг? Нежно отговори той. Не можеш да създадеш закони за всичко. Сърцето не търпи нареждания и съвети. Прави каквото си иска. След тези думи той се наведе да е целуне, отначало нежно, а после страстно. Прегърнаха се и тя отговори на целувката му. Мина доста време, преди да се отделят един от друг. Трябва просто да се отпуснем и да видим какво ще стане, каза той. Може да намразиш Индия или да не харесаш децата ми, а те си изключително важни за мен. Беше нейният ред да опознае живота му и хората в неговия свят. Той е целуна отново и тя забрави всичко казано до сега. Седяха и говориха дълго, после вечеряха в ресторант и дарам отново я покани в Индия. През ноември ще съм доста заета с новите дизайни, а през януари и февруари ще се готвя за ревютата. Какво ще кажеш за началото на декември? Тогава мога да се измъкна от работата, каза тя, като го погледна срамежливо. Предстоеше и кратко да открие ново място, цял нов свят и нов мъж. Всичко това малко я плашеше, но бе вълнуващо. Дара ме увери, че ще е в пълна безопасност с него и тя му повярва. Той бе отговорен и грижовен, а и със сигурност държеше на нея. Поведението му през последните четири месеца го доказа. Бенедета вече нямаше търпение да му гостува в Индия, а той да планира пътуването и кратко. В понеделник сутрин, когато дарам напусна Милано, Бенедета се чувстваше спокойна и щастлива. Закусиха в хотелския му апартамент. Той я е прегърна и отново я целуна. Бях изкарали чудесен уикенд, който си заслужаваше търпеливото чакане. Ако всичко се беше случило прекалено рано, и двамата щяха да се почувстват неудобно. Вече нямаха причина да изпитват вина. Той не бе повлиял на решенията и кратко, оставя да ги вземе сама, а сега можеха да продължат напред заедно и да видят какво ще им предложи животът. Дара ме изпрати до флоето. Шофьорът и кратко вече е чакаше пред хотела. Ще ти звънна от Лондон. Ще се видим скоро, усмихна се той широко. В Делхи. Бенедета му махна и замина. След седмицата на модата в Париж, Аня се прибра в Милано. Беше работила много, беше се забавлявала чудесно, а кариерата й кратко отново излиташе стръмглаво нагоре. Имаше ангажименти в... Лондон, Берлин, Париж, Нью-Йорк и Токио през следващите седмици и месеци. Но в Милано се чувстваше неспокойна. Радваше се да види Грегорио и бебето, но само за няколко дни Милано се бе превърнал в място за посещение, а не дом. Грегорио усети промяната в мига, когато я видя. Аня бе обратно в стария си живот и не му принадлежеше. Опита се да поговори с нея за това, но тя отрече всичко. Дори дъщеря и кратко реагираше на присъствието и кратко различно и плачеше, когато я вземеше на ръце. Светът на Клаудия беше баща и кратко, Аня се почувства неприятно и смяташе, че бебето е разглезено. «Трябва да прекарваш повече време с нея», нежно и кратко каза Грегорио. За нея обаче истинският живот бе навън. На тренировки във фитнеса, на пазар, с приятели или на телефона с агента си. Беше толкова млада, пълна с живот и явно не бе готова да води спокоен семейен живот. Искаше да забрави случилото са болницата, а не да бъде истинска майка. Мислеше единствено за развлечения, държеше да си навахса пропуснатото време. Превърна се в жената, с която бе изневерил на съпругата си, а не в онази, която бе родила дъщеря му и тъгувала по сина му. Държеше се така, сякаш Клаудия бе чуждо дете, нервираше се, когато гледаше как Грегорио Якапе храни или постоянно и кратко прави снимки. Това не го правеше мъжествен и тя не го намираше за секси. Преди година Грегорио бе много повълнуващ, когато започнаха връзката си и тя забременя. Аня потръпваше, когато си припомнеше всичко това. И двамата се бяха променили. Той стана по-сериозен, а тя още по-настроена за забавления. Грегорио сякаш отрезвя след всичките си загуби и вече не бе предишният оптимист. Понякога той минаваше покрай старата си къща и се чудеше, какво ли прави Бенедета. Искаше да звънне, да я види, но нямаше смелост. Знаеше, че тя няма да се съгласи да го приеме, а дори да го направи, какво щеше да и кратко каже. Как можеше да се извини за тази бомба в живота им? Сега осъзнаваше, че не беше същият, когато се родиха близнаците. Бащинството замъг главата му. А общата трагедия го накара да се залъгва, че Аня е нещо повече от това, което беше. Единственото хубаво нещо бе дъщеричката, която държеше в ръцете си. Беше се борил прекалено упорито, за да изгуби сега. Аня нямаше търпение да напусне Милано. Не желаеше да поеме отговорностите, които Грегорио предполагаше, че ще споделят, след като бе изгубил всичко заради нея. Добрината и мекотата които бе забелязал у нея в парижката болница, бяха само Мираж. Истинската аня се развихли отново и само седмица след завръщането си в Милано от за ангажиментите си в Лондон, Париж и Берлин. Не криеше, че щастлива да остави Грегорио и говернантката да се грижа за дъщеря им. Целуна го на сбогуване и обеща да се върне скоро. Страховете и трагедията бяха създали между тях връзка. Но тя не беше достатъчно силна, за да ги задържи заедно. В края на октомври Грегорио започна да сглобява остатъците от живота си. Двама от приятелите му го. Съжалиха и обядваха с него. Но всички други бяха съгласни, че сам си бе виновен за всичко, което му се случи. Не ги канеха никъде и повечето им приятели и познати изпитваха съчувствие към Бенедета, а не към него. Грегори оплащаше неимоверно висока цена за грешките си, а Аня рядко бе до него. Той бе самотен, както никога досега. След работа веднага се прибираше от дома. Единственото хубаво нещо, което винаги му носеше радост, бе дъщеря му. Тя си струваше всичко. 12. В последния ден на октомври в 4 сутринта, телефонът на Шантъл звънна. Тя едва го чусъни си и се изкоши да не вдига. Но не посмя да го направи, защото можеше да е някой от децата и кратко. Майчинските и кратко инстинкти наделяха и тя грабна телефона, макар да предполагаше, че някой вероятно бе набрал номера по грешка. Да. Сънливо каза тя, а късавия се търкули страни и отвори едното си око. Шантъл напълно се разсъни и седна в леглото. Обаждаха се от болница в Берлин. Съобщиха и кратко... Че Ерик претърпяла катастрофа с мотоциклет. Беше жив и в съзнание, но с чупен крак и ръка. Щяха да го оперират, за да сложат пирон в таза му. Мили Боже, изстена тя ужасено. Тръгвам веднага. Мога ли да говоря с него? Сестрата и кратко каза, че вече го подготвят за операцията, но след няколко часа ще стаята си. Шантъл изглеждаше напълно съсипана. Ксавие седна до нея. Какво стана? Какво не е наред? Той нямаше деца, но споделяше тревогата и кратко за нейните. Смяташе, че това е част от съвместния им живот. Ерик е катастрофирал с мотор, погледна го тя ужасена. Жив е. Ще слагат пирон в таза му. Счупил крак и ръка. Слава богу, че е жив. Не бяха споменали за нараняване на главата, а тя бе сигурна, че щяха да кажат, ако имаше нещо такова. Знаеше, че Ерик винаги носи каска, когато кара мотор. Мразя този е проклет мотор. Ерик мисли, че е снавско да притежаваш кола. Но сега ще трябва да се отърве от него. Тя грабна отново телефона извън в Фьер Франс. Резервира си полет до Берлин в 8 сутринта. Искаш ли да дойда с теб? Предложих се вие, но тя бе свикнала да се справя сама с спешните случаи. Не е нужно, целуна го тя нежно. Имаш много работа днес. Шантъл знаеше, че той има важни срещи цяла седмица. А Ерик беше нейно дете, а не негово. Сигурна ли си? Мога да отменя срещите си. Бих искал да съм с теб, каза. Той и шанта лусети, че говори искрено, но не искаше да му създава проблеми в работата. Не трябва да пътуваш сама, добави той. И двамата предполагаха, че Ерик ще остане в болницата известно време, а след това ще се нуждае от помощто дома, когато го изпишат. А с чупената ръка не би могъл да се справи с патериците. Чудя се, дали анализа е била на мотора с него. Въобще не ми дойде на ум да попитам. Шантъл се притесни и за приятелката на сина си. Набързо събра багажа си, изкъпа се и се облече. Ксавие стана, докато тя беше по душа, препече филийки и направи кафе. Беше пет и половина сутринта и тя трябваше да тръгне след половин час. Той седна до нея и я хвана за ръката. Звънни ми, ако искаш да дойда. Не ми е приятно да го призная, но съм съгласен с теб, че моторите са прекалено опасни. Особено на отубаните в Германия, където карат като луди. Не, че тук е много по-различно. Ерик може да ме намрази за това, но трябва да го накараш да се откаже от мотора. Надявам се, че моторът е повреден, но няма да му позволя да купи друг. Ще му купя кола. Нищо прекалено е снавско, подкачих Савия и тя се усмихна. Хубаво беше, че я подкрепяше, но децата бяха нейен ангажимент. Нямаше търпение да се добере до Берлин, надяваше се да е там, преди той да се събуди. Взе малкото сакче, където бе сложила полувери, джинси и туалетни принадлежности. Ксавия изпрати до вратата и я прегърна. Обичам те. Ще оставя всичко и ще дойда, ако искаш. Как извадих такъв късмет да те срещна? Усмихна му се тя. Откъде знаеш... Че в онази нощ желанието ми не е било точно това? Да намеря красива и умна жена, която да обичам до края на живота си? Шантъл винаги потръпваше, когато Ксавие казваше нещо подобно. Как можеше да обича до края на живота си, когато тя бе почти 20 години по-стара от него? Но, разбира се, не му зададе този въпрос сега. Той е целуна отново и тя се втурна към вратата. Беше шест сутринта и той се върна в леглото. Замисли се за нея и си най кратко, когато си помисли какъв ужа щеше да е, ако Ерик беше загинал. Мисълта беше кошмарна, не знаеше как Шантъл би преживяла подобно нещо. Тя бе силна жена, но той се надяваше никога да не и кратко се случи нещо такова. Обичаше я и не искаше да я вижда тъжна и разстроена. Шантъл пристигна на летището на време и бе една от. Първите, които се качиха в самолета. Кацна в Берлин в девет и половина. Излетя навън и взе такси до болницата. На информационното гише и кратко съобщиха, че Ерик вече е опериран. После и кратко казаха на кой етаж се намира чаканята. Тя се качи горе и отиде при дежурните сестри. Успокоиха я, че Ерик е в стабилно състояние и ще се върне стаята си по обед. Шантъл се сети да ги пита дали е имало и друг човек на мотора, но и кратко отговориха, че синът и кратко е бил сам. После тя звънна в дома му, а Анализа е веднага вдигна телефона. Плачеше на отешимо и каза на Шантъл, че Ерик не се прибрал с нощи, което не било типично за него. Беше ужасно оплашена. Шантъл разбра, че момичето не знае какво бе станало, никой не беше уведомил. Той е добре, каза Шантъл спокойно. Катастрофирал е с мотора. Счупил си е крак и ръка, но е добре. Аз съм в болницата. Анализа заплака още по-силно и заговори нервно на немски, но после се върна към френския. Страхувах се, че може да умрял, каза тя с разтреперан глас. Извадила късмет, отвърна Шантъл. Ще се върне в стаята си след около два часа. Можеш да дойдеш да го видиш по-късно. Имам лекции днес, каза Анализе, разстроена от новината, но щастлива, че Ерик е жив, ще дойда до вечера. Той ще се зарадва да те види, мило каза Шантал и затвори. Стоеше в коридора и чакаше, когато Ерик се появи в инвалидна количка, придружен от медицинска сестра. Той погледна майка си с благодарност. Винаги бе до него, когато се налагаше. И сега знаеше, че тя ще намери начин да дойде. «Съжалявам», каза той, когато тя се наведе и го целуна. Ерик беше с гипс на ръката и крака. Лекарят ти кратко каза, че ще остане в болницата една седмица. След месец ще свалят гипса на ръката, а след 2 три месеца — на крака. Налагаше се и рехабилитация, докато се възстанови напълно. «Трябва да съжаляваш, скара му се тя». Този мотор е история. Можеш вече да се присъединиш към еснафите и да караш кола. Ерик се усмихна, а Шантъл отида да попита за възможността да бъде настанен в самостоятелна стая. Час по-късно той лежеше в отделна стая, а Шантъл и медицинската сестра бяха почистили лицето му. Отнасяха се с него като с дете. Той заспа, след като му инжектираха успокоително, а майка му седна до него, благодарна, че жив Шантъл слезе в кафенето, за да си вземе нещо за ядене. Помисли си да звънне на Ксавие, но не искаше да го безпокои в службата. Изпита странно чувство на самота, когато тръгна обратно към стаята на Ерик. В продължение на 20 години беше се справила с всичко съвсем сама. Шевове, изкълчени глязени, порезвания. Спешна операция на апандисите на Шарлот. Когато бе на 9 години, камък в бъбрека на пол, когато бе на 15. Шантъл винаги бе сама в болничните коридори и спешните отделения, оплашена за децата си. Беше свикнала, но сега, когато се замисли, осъзна от колко време го правеше и какъв късмет бяха извадили този път. Тя зави по коридора към стаята на Ерик и внезапно видях Савие. Изглеждаше сериозен и загрижен. В очите кратко бликнаха сълзи. Какво правиш тук? Никой преди не беше го правил. Не исках да си сама и взех полета след твоя, отговори той. Това е по-важно от работата ми днес. Усмихна се той и я прегърна. С него ли е било момичето? Не, била е у дома. Никой ни и кратко се обадил. Страхуваше се, че Ерик е загинал. Слава Богу, не е. Трезво отбеляза Ксавие, а Шантъл го целуна леко по и бавно отвори вратата на стаята на Ерик. «Ще те чакам тук навън», – прошепна Ксавие. «Не искам да се натрапвам». «Ела поне да го видиш». Ксавие е последва неохотно, но Ерик още спеше. Върнаха се и седнаха в коридора, където можеха да говорят. Ксавие бе донесъл със себе си купчина документи, за да работи, докато тя е заета със сина си. Шантъл още не можеше да повярва, че той бе тук до нея. Толкова много години не бе имала никого, с когото да споделя бремето и страховете си. Ще се настаня в хотела и ще се върна по-късно, казах Савие. Беше си резервирал стая в Адлун Кемпински, когато кацна в Берлин. Мислеше за всичко. Как мога да ти благодаря? Попита тя развълнувана, а той се усмихна. Ще измислим нещо. Може да поговорим за това до вечера. Тя се засмя, върна се при сина си и седна до леглото му. Той спа през следващите два часа, после се размърда, отвори очи и се усмихна, когато я видя. Здрасти, мамо, трябва да се обадя на анализе. Но спях да и кратко звънна с нощи. Вече го направих. Ще дойде до вечера. Радвам се че не е била степна мотора. Аз също, отвърна той, като се опита да се настани по-удобно, което беше цяло изпитание заради гипса. Шантъл повика сестрата и двете му. Помогнаха. Кога мога да си тръгна? Попита Ерик. Налага се да останеш няколко дни. А после трябва да постъпиш в рехабилитационна болница, докато се възстановиш напълно. Мисля, че ще останеш тук седмица, а там около месец. Мамка му, мрачно и сумтя той. Работех по изложбата си. За Ерик това изпитание беше добър и ценен урок и Шантъл се надяваше да го задържи далеч от моторите. Млад си и бързо ще се възстановиш. Искаш ли да се прибереш в Париж, докато се оправиш? Ерик поклати отрицателно глава. Не, предпочитам да остана тук. Неговия дом вече беше в Берлин. Ерик искаше да е с гаджето си, с приятелите и работата си. Ще се оправя, уверя той, макар да изглеждаше напрегнат и уморен. Ксавия влезе за малко стаята и Ерик му благодари, че е дошъл да подкрепи майка му. После ксавия слезе в кафенето, за да купи за Шантал сандвич и плодове. Готин тип, отбеляза Ерик. Степли пристигна. Изпитваше любопитство, а майка му изглеждаше щастлива с него. Не, пристигна със следващия полет. Много мило от негова страна. Ерик кимна и се усмихна. Хубаво е да имаш човек до себе си, мамо. Радвам се, че мислиш така. Ерик беше най-милото и добродушното от децата и кратко. Защо да си сама? Ние не сме. Всеки от тях си имаше партньор. Но никога преди не бяха се същали, че тя също може да иска това. Ай Айшантъл никога не бе правила проблем, защото през изминалите години не бе срещнала подходящия човек. Преди вие. Двамата си тръгнаха, когато Анализа дойде, за да ги оставят насаме. Момичето се разплака и прегърна Ерик, а той беше щастлив, че я вижда. Шантъл обеща да се върне на сутринта и двамата с Ксавие тръгнаха към хотела. Стаята беше великолепна и тя се отпусна на леглото изтощена. Събуди се в четири сутринта. Мили Боже, истина тя! Не знаех колко съм изморена, преди да легна. Ксавия напълни ваната и двамата се пъхнаха вътре, после побъбриха в леглото. Знаеше колко и кратко беше трудно заради това, че децата и кратко живееха толкова далеч. Макар да бяха пораснали, за нея те си бяха деца. Случка като днешната бе на ужасният и кратко страх. Вече не споделяше ежедневните радости и проблеми на децата си, беше вън от живота им, но в подобни спешни случаи веднага се притичваше на помощ. Ерик щеше бързо да се оправи и Шантъл отново нямаше да е. Най-вожното нещо в живота му. Не е лесно да имаш деца, замислено казах Савие. Не е, съгласи се тя. Винаги правиш прекалено много или прекалено малко, не си до тях, когато те искат, или си вечно там и досаждаш. Трябва да ги оставиш да полетят и да събираш парчетата, когато паднат. И каквото и да правиш, независимо колко се стараеш, винаги допускаш грешки, които те трудно прощават. Неблагодарна работа. Но най-добрата света, усмихна му се тя. Ако имаш късмет... Едно от децата те счита за готина за около 5 минути, но станалите смятат, че си пълна трагедия. Шарла ги е била сурова с мен. Ерик ми прощава грешките. Макар да са брат и сестра, двамата са много различни. Точно заради тези неща реших, че не искам деца. Трябва да си Айнштайн, за да се справиш. Не е задължително. Просто полагаш усилия и ги обичаш. Независимо от недостатъците им. И им дава свобода, което е най-трудното. Децата никога не прощават на родителите си, а това ми се вижда твърде жестоко. Наистина ли не искаш деца? Попита тя замислено. Понякога имаше чувството, че му пречи да си намери жена на неговата възраст, която да го дари с деца. Да, не искам. Винаги съм знаел, че няма да съм добър в ролята на родител. Предпочитам твоите деца и тези на брат ми. Полесно е, когато пораснат, обвиняват някой друг за бъркотите в живота си. А малките деца са направо страшни. Надали бих могъл да се справя. Жените, които отчаяно копнеят за деца, винаги ме плашат. Много пощастлив съм с теб, каза той, като се наведе и е целуна. Знаеше какво мисли Шантъл и искаше да успокои. Не съжаляваше, че с нея и се надяваше да останат заедно за завинаги. Не ме лишаваш от нищо. Ако исках деца, до сега ще да имам. Страхотна късметлика съм, каза тя и също го целуна. На сутринта, когато се събудиха, Ксавие поръча закуска в стаята. После Шантъл се върна в болницата при Ерик. Радваше се, че Ксавия е тук, щеше да е съвсем различно, ако беше сама. Когато влезе в стаята на Ерик, той недоволстваше от гипса, храната и искаше да се прибере дома. Опита се да го успокои, а една от сестрите се зае с туалета му. По обяд к Савия се поляви с две турби храна от бирарията на улицата. Имаш ницели, наденици, още шницели, още наденици и още шницели, каза той и Ерик се засмя. Харесва ми двете. Хапнаха в картонени чинии. После сестрата направи на Ерик инжекция и той заспа. Ксавия и Шантъл се разходиха из квартала, отбиха се в близкия музей. Отидоха и в новата национална галерия, за да видят прочутата стъклена скулптура. Разполагаха с малко време, но това все пак си бе почивка от скуката в болницата. Шантъл разказа на Ерик за разходката им, когато той се събуди. Ксавия се прибра в хотела, за да поработи, и обеща скоро да се върне. Успя да открие китайски ресторант близо до хотела и донесе богата вечеря за всички. А Лиза също се присъедини. Сега само трябваше да чакат Ерик да се възстанови достатъчно, за да го прехвърлят в рехабилитационната болница, което бе насрочено за края на седмицата. На другия ден Ксавия се върна в Париж, а Шантъл възнамеряваше да се прибере. След като настани сина си в болницата. Беше благодарна на Ксавие, че остана до нея в този тежък момент. Никога нямаше да го забрави. Кой ще ми носи наденици и шницели? Попита Ерик на сбогуване и двамата се разсмяха. Бъди добър с майка си, предупреди го Ксавие. Никакви мотори повече. Ерик неохотно кимна. Ела ми на гости, като се оправя. Каза той и Ксавия му благодари за поканата. Шантъл беше всеки ден при сина си. Помогна му да се настани в болницата, която беше модерна и просторна. Имаше още няколко младежи, претърпели катастрофа. Шантъл остана и за уикенда, после си тръгна. Ерик щеше да е заед всеки ден с физиотерапия. Приятелите му започнаха да го посещават, а Анализа без него всяка вечер. Той вече не се нуждаеше от майка си. Обеща му да дойде да го види след две седмици. Тя го целуна и замина за Париж. Мразеше раздялата с децата си, усещаше се слаба и тъжна. Зарадва се, когато видях Савие, който я очакваше от дома. За вечеря отидоха в любимото им бистро и здраво похапнаха. Времето беше доста хладно, вече беше ноември. Годината отлиташе и до края и кратко оставаше съвсем малко. А в живота на Шантъл се бяха случили толкова много неща от лятото до сега. След вечеря се прибраха в къщи, хванати за ръка. Ксавие а погледна нежно. Никой от двамата не бе подозирал, че ще са заедно, когато се запознаха в Бялата нощ. Кой можеше да предположи тогава, че Филип щеше да живее в Пекин, а Бенедета да се разведе с Грегорио? Животът бе непредвидим. Тя се зарадва, когато се сети, че Жан Филип ще се прибере от дома след няколко седмици. Имаше много да му разказва и само хубави неща. 13. заминаването на Жан Филип постави Валери пред нови изпитания. Трябваше да се научи да жонглира между работата и децата. А работата като консултант на бомонсевини допълнително усложни ситуацията. Без него и кратко се налагаше да се оправя съвсем сама с децата през уикендите. Работеше от сутрин до вечер, носеше си работа и от дома. Захващаше се с нея, когато децата си легнаха. Заспиваше над документите всяка нощ и често се събуждаше изтощена. Консултантската работа изискваше време, макар да не беше сложна. Предоставяше на шефовете на фирмата постоянна оценка на продуктите и ми информация дали вървят в правилната посока. Познанията и кратко, натрупани през годините в ВОК, нейният изтънчен вкус и стил бяха безценни. Консултантската работа и кратко хареса. Вече бе направила три презентации, с които предлагаше различни начини за подобряване на колекциите. Компанията се интересуваше от международния пазар и в момента се съсредоточаваше върху Азия, по същите причини, поради които Жан Филип отиде да работи там. В Китай можеха да се направят страхотни пари. Валери вложи много труд в презентациите си, които бяха добре оценени. Работеше отблизо с директора Шарл де Бомон, който бе един от собствениците на компанията. Баща му бе притежавал известна търговска марка която продал на китайците преди две години, а сега синът се беше ориентирал към същия пазар. Той бе финансист, но разбираше от мода и си сътрудничаше с Валери. Беше французин на 36 години, който приличаше на манекен и флиртуваше на уморност всяка жена в службата. Шарл де Бомон вероятно бе най-красивият мъж, когато Валери бе виждала, макар да отблъскаше фактът, че бе ужасен женкър. Тя се държеше изключително делово с него, въпреки усилията му да очарова. Трябваше да призная обаче, че вкусът му беше безукорен. Разбираше какво Валери се опитва да постигне в презентациите си и често и кратко помагаше с нови идеи, които двамата усъвършенстваха. И колкото и да и кратко бе неприятно да го признае дори само на себе си, бяха чудесен екип. Партньорът му почти не се занимаваше с модния аспект от бизнеса, а само с финансите така, че Валери почти нямаше контакти с него. Всичките и кратко срещи бяха Шерл, а той винаги успяваше да ги насрочи в края на работното и кратко време в ВОК, уж за да улесни. Така неизбежно се озоваваше сама с него в кабинета му, след като всички си бяха тръгнали. Обикновено я канеше вечеря, а тя му благодареше и отказваше, тъй като трябваше да се прибере при децата. Мъжът ти не може ли да се погрижи за тях? Раздразнено попита той една вечер. Искам да обсъдим още много неща за следващата ти презентация. Биваше го да удължава срещите. Съпругът ми е в Китай, заяви тя и се облече пълтото. Беше девет и половина и говернантката щеше да е бясна, а децата – заспали. Валерим разеше да не ги види в края на деня, но срещите и кратко с Шарл винаги я караха да закъснява. На пътешествие ли е там? Попита Шарл с интерес. Работи в Пекин, разсеяно отговори тя. Мислеше за говернантката, която недоволстваше задето си тръгва толкова късно от работа, а трябваше да се върне там рано на следващата сутрин, за да може Валери да остави Жан Луи в училище и да стигне на време в ВОК. Разделени ли сте? Полюбопитства той. Не. Той получи страхотна възможност там, а аз останах в... ВОК Шарл Кимна Харесва ли му в Китай? Аз също работих там две години. Не му харесва. Там е от септември. Сигурно ти е трудно сама с децата, каза той със съчувствие. Така е, усмихна се тя. И за това не искам да я досвам говернантката. Имам нужда от нея. Трябва да найемеш жена, която да живее в дома ти. Това ще ти осигури повече свобода. Не можеш да бягаш от събрания, за да се прибереш при децата, каза той с наодобрение. Не бягам от събрания. Почти 10 часа те любезно го поправи тя. Защо не свършим това утре? И да планираме и вечеря, практично каза той. Няма да ни се налага да прибързваме толкова. Шарл се опита да представи поканата като напълно делова, но Валери се чувстваше неудобно да вечеря с него. Неизбежно щяха да закъснеят. А и той беше красив ферген, а тя – омъжена жена. Не се ласкаеше от това, че си пада по нея, но нямаше да изглежда добре. Беше сигурна, че и Жан Филип не би одобрил идеята. Тя самата нямаше да е доволна, ако той оставаше до късно на делови срещи с жени, последвани от вечери. По разговорите им съдеше, че работи от дома всяка вечер и не води никакъв светски живот. С нея бе същото, откакто той замина. Беше се натоварила със страшно много неща и кратко оставаше време само за работата и децата. Не се забавляваше, дори не бе ходила на кино през шесте седмици след отпътуването на Жан Филип. Говоря съвсем сериозно, каза Шарл, докато слизаха надолу с ассъора. Да се видим утре в службата, за да довършим нещата и да продължим на вечеря в дома ми. Ще поръчам Суши, ако го харесваш. Предпочитам да не го правим, откровено отговори тя. Аз съм омъжена. Ще се чувствам неудобно в апартамента ти. Той се засмя. О, за Бога! Няма да те изнасиля, Валери. Успокой се. Имам си приятелка. Тя се почувства тъпо и се съгласи да се видят в кабинета му на другия ден. «Да те откарам ли до вас?» Невинно попита той, когато я видя да вади телефона си, за да повика такси. Тя го погледна притеснено. «Няма проблем. Днес дойдох без кола. Обикновено използвам такситата на г. Ще дойдат след минута. Не ставай глупава. Къде живееш?» Колата му, Астън Мартин, беше паркирана през градата на компанията. Живея съвсем близо до теб. Ще си бъдеш у дома, преди таксито да стигне до тук. Тя се поколеба за миг, после се. Настани в елегантната спортна кола. Говориха за бизнеса, докато стигнаха до кооперацията и кратко. Шарл се държеше съвсем разумно и тя се почувства глупаво заради притесненията си. Сигурно я бе помислил за луда. Благодаря, че ме докара, каза тя любезно. Ще се видим утре. Той кратко се усмихна и изфуча, а тя влезе и забърза нагоре. Говернантката изглеждаше ядосана, както и беше очаквала. Ужасно съжалявам, Матилде, извини се тя. Имах важна среща. И утре ми предстои същото. Можеш ли да останеш до по-късно? Жената кимна в съгласие. Това си бяха допълнителни пари за нея, а и бе свикнала да стои до късно, когато Жан Филип и Валери излизаха. Но сега искаше да се прибере при съпруга си, за което Валери почти и кратко завиждаше. Всичко бе толкова сложно, бежен Филип. Нямаше партньор, нито подкрепа, а само платена помощ, която макар и ограничена бе подобра от нищо. След като жената си тръгна, Валери извади презентацията, Надразка няколко забележки по нея и се зачуди, какво ли искаше Шарл да обсъждат на другия ден. Всичко изглеждаше готово. Прибрае в кофарчето, отговори на няколко имейла, провери съобщенията си и погледна спящите деца. Струваше и кратко се, че вече не успява да наваксва. Вечно изоставаше. Остана със същото усещане и на следващия ден в ВОК. Наложи и кратко се да се справи с проблеми и пристигна на срещата с Шарл с половин час закъснение. Съжалявам. Имах откачен ден в списанието, извини се тя. Не се тревожи, спокойно отвърна той. Всъщност, защо не отидем направо у нас? Помолих портиера да вземе се ушито. Ще можем да вечеряме и работим едновременно. Няма смисъл да започваме тук. Почувства се неудобно да възрази и го последва навън. Шарл живееше само на няколко пресечки от нея, във великолепна мансарда в стара кооперация, която гледаше към Сена и Кей Волтер. Валери излезе на балкона и остана възхитен от гледката, а Шарли кратко подаде чаша шампанско. Благодаря, любезно каза тя. Отпи и се загледа към десния бряк от другата страна на реката и стъкления купол на Грам Пале. Това бе една от най-прекрасните гледки в Париж. Шампанското ще ни помогне в работата, Уверия той усмихнат. Прислужникът му бе подредил масата в елегантната кухня от черен гранит. Тя извади презентацията и я сложи на плота. Хайде да се занимаваме с това. След вечеря небрежно подхвърли Шарл и извади платото с суши от хладилника. Храната очевидно беше от тузарски японски ресторант а не от кварталната кръчма, откъдето тя купуваше за вкъщи. Шарл отвори бутилка прекрасно бяло вино, а сушито беше невероятно вкусно. След като приключиха с вечерята, Шарл А запозна с последните си идеи за проекта, които изглеждаха вдъхновяващо. Помагаха си в корекциите на оригиналния план и доста го подобриха. Шарл бе гений в работата си, предложенията му бяха по-блестящи от нейните. Два часа по-късно и двамата смятаха, че разполагат с идеален продукт, с който могат да се гордеят. Валери бе доволна, задето отделиха допълнително време, за да усъвършенстват презентацията. Ай беше забавно да работи с него. Обичам да работи с теб, Валери, каза той, като се облегна на стола и кратко се усмихна. Трябва да го правим по-често. А и разсъждавам по-добре от дома, отколкото службата. Тук няма какво да ме разсейва. Валери трябваше да признае, че това бе вярно. Някои от идеите му бяха блестящи, а добавеното от нея ги направи още повпечатляващи. И на мен ми е приятно да работя с теб, усмихна се тя. Шарл беше умен, делови и компетентен. Би ли се съгласила да дойдеш на театър с мен някой ден? Небрежно подхвърли той. Макар да се умъже на жена, подкачия той. Щом съпруга ти живее в Пекин, а ти си тук, трябва да излизаш и да се забавляваш понякога. Той колко често се прибира от дома. Планира да си идва на всеки два месеца. Очаквам го след няколко седмици. Точно така. Бих искал да отидам на театър. Или на вечеря. Колкото повече се опознаем, толкова по-добре ще работим заедно, каза той сериозно и Валери се замисли дали беше прав. А ако предпочиташ, можем да отидем и на балет, невинно каза Шарл. В момента има великолепни изпълнения на Лебедово езеро. Обича ми театър и балет, усмихна се тя. Много мило от твоя страна. Не искаше да изглежда неблагодарна, макар да се чувстваше неудобно. Но пък Шарл се прояви като джентлмен. Нуждаеш се от почивка. Поне една вечер без работа и деца. Валери знаеше, че е така, но до сега не успяваше да се справи с това и балансът и кратко се изплъзваше. Вече дори нямаше какво да каже на Жан-Филип, когато се чуеха, защото само работеше, а после тичеше от дома да види. Децата преди да заспят, не беше се срещала с никой от приятелите им, откакто той замина. Да, ще бъде забавно, съгласи се тя и благодари за вечерята. Шарл настоя да закара и тя прие. Валери се чувстваше като кинозвезда в лъскавия Астън Мартин. Шарл беше изцяло отдаден на успеха на компанията си и перфекционист по отношение на продуктите им. По пътя към дума и кратко не скри, че е впечатлен от чудесната и кратко работа по проектите. Целуна я е леко по бузата, а тя още веднъж му благодари за вечерята. Изненада се, когато след два дни той и кратко звънна. Презентацията, върху която работиха по време на вечерята, бе готова, а новата бе насрочена за след три седмици. Всичко е уредено, победоносно заяви той. Наложи се да им обрека първородното си дете, но се снабдих с билети за балета утре вечер. Лебедово езеро. Надявам се да ти хареса. Прима балерината е страхотна. Гледаха миналия сезон. За Валери беше изненада. Мислеше, че Шарл просто си говори о вечер, но сега, след като бе положил такива усилия за билетите, се чувстваше неудобно да отхвърли поканата му. Много любезно от твоя страна, Шарл, каза Валери притеснена. Не предполагах, че ще отидем толкова бързо. Бих искал да се опознаем, Валери. Ти си впечатляваща жена. Мисля, че сме страхотен екип. Можем да работим и по други проекти заедно. Звучеше така, сякаш имаше на ум нещо определено, и това е накара да приеме поканата му. Благодаря ти. Ще видя дали говернантката ще се съгласи отново да остане до късно. Кажи кратко, че няма избор, весело предложи той. Или пък може да оставим децата при майка ми, пошагува се Шарл. Колко деца имаш? Три, отговори тя. На две, три и пет години. Майка ти надали ще се зарадва. Той се засмя. Добре си поработила. Три деца за четири години. Олеле Много са сладки и са добри деца. И майка им е такава. Бих искал да ги видя някой път. Всъщност, ще те взема утре вечер преди балета. Може да ни запознаеш. Резервирах и Ален Дюкас. Плаза Атене след представлението. Шарл наистина се бе постарал заради нея, планираната вечер бе доста скъпа. Единственото, което не и кратко харесваше, бе, че ужасно и кратко приличаше на първа среща. Но пък, след като работеше за него, а и с него, щеше да е грубо да откаже, особено като ставаше дума за Лебедово езеро. Много ти благодаря, учтиво каза тя. На следващата вечер, когато дойде да вземе, тя вече го очакваше, издокарана в семпла черна рокля и черно палто. Матилда се съгласи да остане докъсно при децата. Шарли изглеждаше страхотно, елегантен, в тъмен костюм. Както му беше обещала, тя доведе облечените в пижеми деца да се запознаят. Жанлуй се ръкува с него и забела направи смешен реверанс в старомоден френски стил, както я бяха учили. А Деимин само го гледаше вторачено. Къде ще водиш, мама? Разтревожена попита Изабела. На балет, отговори и кратко валери. Където танцуват красиви балерини фруклички като твоята и розови балетни пантовки? Може ли и ние да дойдем? Попита Изабела със светнали очи. Майка и кратко се наведе, целуна я и обеща, че някой ден ще ги заведе на балет. Това е само за момичета, намеси се жанлуи. После Матилде отведе децата по стаите, беше време да си лягат. Много са сладки, отбеляза Шарл. Свършила си чудесна работа. Валери се усмихна доволно. Излязоха от дома и кратко и си бъбриха весело на път към операта. Местата им бяха в ложа на първия ред. По време на антракта пиха шампанско в бара а вечерята в Ален Дюкас беше превъзходна. Деликатни бели труфели, внос от Италия и скъпо вино. Чувствам се много разглезена, каза Валери, докато се наслаждаваше на шоколадовото суфле за десерт. Белите труфели бяха незабравими. Беше ги опитвала само веднъж преди това. Срещаха се единствено в определен район в Италия, никъде другаде. Заслужаваш да бъдеш глезена, Валери. Кротко отговори Шарл. Работиш прекалено много. Ти също отвърна тя. Аз имам само една работа. А ти имаш две и вършиш чудеса и в двете. Не мисли, че не забелязвам всичко, което правиш. А не се прибирам у дома при три деца всяка вечер. Личи си, че из тях се справяш чудесно. Направо си жената чудо, направи и кратко комплимент той. После я погледна сериозно. Изненадан съм, че съпругът ти е приял работа в Пекин и те оставил да се грижиш за три деца съвсем сама. Иска прекалено много от теб. Нямахме избор. Предложението, което му направиха, бе неустоимо. Аз пък не исках да изгубя мястото си в ВОК. А малко преди той да замине твоята фирма ми предложи консултантско място. Струва ми се, че точно сега трябва да съм в Париж. Той пък смяташе, че трябва да замине за Пекин. Опитваме се да се справим, искрено каза тя. И как се справяш? Загрижено попита той. Прекалено рано е да се каже. Тичам като луда и за сега успявам. Не е лесно да запазиш брака си, когато ви делят километра. Китай е съвсем различен свят. Мисля, че си постъпила разумно, като се отказала да заминеш. Нямаше да си щастлива там. Може би в Шанхай или Хонконг, но не и в Пекин. Градът е ужасен, макар че всички големи френски дизайнери отварят магазини там. Но ти имаш важна работа тук, особено сега с нас. Харесвам това, което правя, усмихна му се тя. Чудесна възможност е за мен. Винаги съм искала да се занимавам с консултиране и да работя в истинския свят, а не само като редакторка. Много ни помагаш. Надявам се да имаме повече възможности да работим заедно, каза той тихо, после сложи ръка върху нейната. Ти си изключителна жена. Искам да те виждам по-често. Валери се изчерви и бързо отдръпна ръката си. Шарл беше наустоимо черовен и кратко се струваше, че охажва. Но пък как бе възможно това? Да, той си беше женкър, но защо му беше да сваля омъжена жена с три деца? След вечерята я закара до дома и кратко, но тя не го покани на питие, виждаше и кратко се прекалено. После той се обърна към нея и я погледна сериозно. Дългите и кратко елегантни крака бяха кръстосани под красивата черна рокля. Кога мога да те видя отново? Утре твърде рано ли ще бъде? Тя се изненада от въпроса. Шарл беше наясно, че е омъжена и има малки деца, но също така. Знаеше, че съпругът и кратко бе заминал за година. Сигурно мислеше, че бракът им се разпада и по тази причина Жан Филип е заминал. Аз не мисля, че трябва, отвърна тя просто, не искаше да го обиди. Забавлявах се чудесно, но не искам да оставям у никого впечатлението, че излизаме посрещи това би било нередно. Шарло уважаваше почтени жени като нея, макар, че самият той не винаги беше такъв. Съпругът ти верен ли ти е? Направо попита той. Надявам се, меко отговори тя. Сигурна ли си? Да, напълно, твърдо отговори Валери, като се опита да си спомни колко силно с Жан Филипса обичаха. Никога преди не беше изпадала в подобно положение, с мъж който искаше да излиза с нея, макар да знаеше, че е омъжена. Никой не трябва да знае, че излизаме, весело каза Шарл. Ще си остане между нас. Хората трябва да знаят само, че работим заедно и сме приятели. Не мога да излизам с никого, решително заяви тя. Омъжена съм. Тогава ще бъдем приятели. Докато видиш нещата в различна светлина. Вероятно, когато се опознаем по-добре. Шарл отказваше да приеме, не за отговор и да вникне в смисъла на думите и кратко. Валери се притесни от решителността му. Той е целу на побузата и тя слезе от колата. Шарл изчака, докато набра кода и влезе вътре. Махна му и се втурна нагоре по стълбите с разтоптяно сърце. На другата сутрин получи най-огромния букет рози който някога бе виждала, придружен с бележка, омадьосен съм от теб. И възхитен. Шарл. Валери нямаше представа как да действа с него. Не искаше да загуби консултантската си работа, но и не можеше да се среща с него. Шарли кратко звънна след два дни и я е покани на обяд. Това и кратко се стори по безобидно от вечеря и тя прие. Искаше отново да му обясни положението, а в същото време елегантното му охажване и кратко бе приятно. Нямаше никога да изневери на мъжа си, но вниманието на Шарл еласкаеше. Валери си каза, че един обяд не може да се брои за изневяра и не се почувства виновна. Шарла посрещна с усмивка, когато тя пристигна в Еле Волтер, едно от най-шикозните бистра в Париж, което се намираше точно под апартамента му. Беше ходила там и преди и се чувстваше много поспокойна. Отколкото в пиален Дюкас. Шарл бързо прогони опасенията и кратко, и започнаха разговор на различни теми. Валери се изненада, когато разбра, че се изминали. Цели три часа и тя закъснява за работа. Откара я до офиса и тя се усмихна, когато стигнаха до ВОК. Беше прекарала чудесно и се чувстваше все по-удобно с него, което започна леко да тревожи. Благодаря ти, Шарл. Много се забавлявах. Аз също. Винаги се чувствам прекрасно с теб. Ще ти звън на утре. Ако не беше омъжена, щеше да е адски развълнувана. Но сега се паникеса. Ами ако Жан Филип прави същото в Пекин? Изпръщаше розина розина жени, водеше ги на елегантни вечери и обядваше с тях в модерни бистра. Неволно бе попаднала в дълбока вода и се оплаши, че ще се удави. Шарл беше мил и очевидно си падаше по нея. Или пък това беше поредното ново завоевание. Или си играеше с нея. Той можеше да има всяка жена, която поискаше. Когато на следващия ден и кратко се обади, тя отклони поканата. Каза му, че иска да прекара време с децата и ще ги води в парка. А той пристигна в парка с куп подаръци за децата, които страшно се зарадваха. Най-лошото бе, че и тя бе щастлива да го види. Шарл купи сладолет за всички и остана с тях известно време, а когато си тръгна, децата се сбогуваха с него като стар приятел. Харесвам Шарл, заяви Жан Луи, който беше получил червена спортна кола за подарък. Изи получи кукла, а Деймиан — мече, което притисна към гърдите си. В понеделник той отново се обади и я покани на вечеря. Предложи да опитат кухнята на нов индийски ресторант. Отначало Валери му отказа, но в крайна сметка се предаде. Шарл беше доста убедителен и невероятно съблазнителен. По време на вечерята той се държа почтително и не се опита да целуне, но за свой ужас Валери осъзна, че и кратко се искаше да го направи. Внезапно се почувства напълно объркана. Не разбираше мотивите му, нито своите. Беше влюбена в съпруга си, но дали започваше да си пада и по Шерл? Колко реално бе всичко! Никога преди не беше и кратко се случвало, но пък и никога не бе се чувствала така самотна, както след заминаването на съпруга си за Пекин. Жанфилип и кратко звънна същата вечер по скайп и веднага забеляза притеснението и кратко. Какво не е наред? Попита той. Валери не искаше да му обяснява, че е била на вечеря с Шерл. Не искаше да го лъже, а просто да премълчи истината. Проблеми в службата. Обичайните дивотии, виновно отговори тя, после бързо смени темата. Как е в Пекин? Изкарах интересен уикенд. Влязох. В ролята на изследовател. Емоловете тук са невероятни, направо ще се влюбиш в тях. Бях и на Великата китайска стена. Има много неща, които харесвам в града. За съжаление има и много, които не харесвам. Нямам търпение да се прибера от дома, каза той, скопнеш в гласа. Още 10 дена. Брой часовете като затворник, и очаквам момента, когато ще видя и теб и децата. Думите му я накараха да се почувства още по-виновна и кратко напомниха, че беше като пепеляшка на бала, наближаваше полунощ и каляската щеше да се превърне в тиква. Когато жан Филип се прибере, нямаше да може да излиза Шарл и нямаше идея, каква щеше да е реакцията му. Но пък той знаеше, че тя е омъжена. Същност този, с когото не бе честна, беше Жан Филип. Той нямаше представа какво се случва и тя се чувстваше ужасно. Не можеше да му каже, а и нямаше какво. Просто бе прекарала приятно няколко пъти с един хубав мъж и сега беше объркана. Не му беше изневерила. Все още. Но в сърцето си Валери знаеше, че се бе питала какво ще стане, ако започне връзка с Шарл. Никога преди дори не и кратко бе хрумвало, че може да разсъждава по този начин. Шарл бе толкова чаровен и мил с децата и кратко, внезапно Валери се сети, че те може да кажат на баща си за него. Какво е кратко бе станало, защо се държа така свободно с него? Може би, защото Жан Филип вече не бе част от ежедневието. Понякога и кратко се струваше, че дори не съществува. Замисли се, дали и той не изпитва същото. И аз нямам търпение да те видя, заяви тя решително, после му каза, че трябва да си ляга, защото има събрание рано на другия ден, което не беше вярно. Но просто нямаше какво повече да му каже. Жан Филип се разочарова, задето разговорът им приключи толкова бързо но поне щеше да я види след 10 дена. Каза и кратко, че обича и и кратко пожела лека нощ. Валери затвори лаптопа и стена. Какво и кратко причиняваше Шарл? Чувстваше се толкова объркана. Или пък тя си го причиняваше? Вече не знаеше. На другия ден, когато и кратко се обади, Шарл веднага долови промяната. Какво не е наред? Не я биваше в лъжите и преструвките. Беше честен човек. Или поне до сега. Вече не бе толкова уверена в себе си. Не знам какво правя, призна тя. С нощи говорих с мъжа ми и го излъгах. Не мога да му кажа, че почти всяка вечер съм с теб. Държа се като наумъжена, но не съм такава. Наясно съм с това. Не си ме лъгала. Познавам правилата. И не съм те притискал за нищо. Знам, че си объркана. Съпругът ти не е тук, а аз съм. Не те карам да взимаш решение сега. Не желая да те подлагам на натиск. Но искам да си с мен, Валери, а не с него. За това е нужно време, знам. Можеш да имаш толкова време, колкото ти е нужно. Думите му я изненадаха. Шарл възнамеряваше да открадна от съпруга и кратко, и бе напълно откровен. Не е редно, Шарл. Никога не съм му изневерявала. И сега не си. Но предполагам, че никога преди не е бил далеч от семейството си. Какво е очаквал? Не оставиш жена като теб да се оправя сама. Не я паркираш като кола в гаража си. Заслужаваш мъж, който те обожава и е до теб а не човек, който се втурва някъде да търси съкровище и те зарязва сама с три деца. Съжалявам, но той заслужава това, което получава. Не познавам друга жена освен теб, която би се примирила с подобно нещо и би изпитвала вина, че се вижда с друг мъж. Думите му бяха остри и сурови и я изненадаха. Жанфилип го прави заради нас, за бъдещето ни, възрази тя. Прави го заради собственото си его. Защото за него е вълнуващо да завладее нови земи и да си създаде име. Знам го добре. И аз съм го правил. Но не оставих жена и три деца в Париж. Валери се замисли дали мнението му за Филип бе правилно. Може би мъжете бяха понаясно с тези неща от жените. А ти се чувстваш виновна, без да си извършила нищо наредно. Той би трябвало да лежи буден и да се измъчва от вина, а не ти. Никога до сега Шарл не бе говорил толкова откровено с нея. Но и тя бе честна с него. Аз отказах да замина с него, не забравяй това. Имала си право. Три малки деца, за които се грижиш, и собствената ти кариера. Той трябваше да отхвърли предложението и да си остане тук. Позволи ми да ти кажа нещо. Ако бях женен за прекрасна жена като теб, нямаше да ти изпусна от поглед. Благодаря за комплимента, тъжно отговори тя. Но не мога да оправдая неразумните си действия с неговите. Какво лошо си направила? Излага ли ме? Спали с мен? Изневери ли му? Не, не си. Изневерих му в сърцето си. Той не знае какво правя. И сега го лъжа. Греховете не изпуснатото. Мили Боже, засмя се той. Греховете на изпуснатото, нечисти помисли и поход в сърцето. Радвам се да го чуя. Поне аз не съм единственият с нечисти помисли. Щях да се разочаровам, ако бях. Тя се засмя на думите му. Той продължи да се шегува и Валери се почувства по-добре. Хайде да отидем на кино и на пица тази седмица. Престани да се тревожиш. Съдбата ще реши. Ако ни е писано да сме заедно, ще го разберем. Ако не, той ще е щастливият победител, макар да се надявам на обратното. Шарл също не бе изпадал в подобно положение преди. Отначало се срещаше с Валерий съвсем приятелски, искаше да опознае по-добре заради съвместната им работа. Но малко по малко откри жена, на която се възхищаваше. Осъзнаа какво му бе липсвало във връзките сега. Не беше човек който приема загубите лесно, а сега искаше да спечели сърцето на Валери и да отнеме от Джан Филипп. С почтеността си тя стана още по-привлекателна за него и го накара да се труди усърдно, за да убеди да бъдат заедно. А това завъртя главата на Валери. Никой мъж не бе е охажвал толкова решително преди. Не знаеше какво точно изпитва, дали бе просто увлечение или беше влюбена. Знаеше само, че и кратко става все по-трудно да му стои. Валери вечеря с Шарл в деня преди завръщането на Жан Филип и той е целуна страстно в колата на път за дома и кратко. Беше изненадана, но за свой ужас не можа да му стои. Исках да ти оставя нещо, с което да ме помниш, прошепна той. Колко дълго ще остане той в Париж? Думите му я накараха да се почувства зле. Две седмици, прошепна тя, после отново се целунаха. Ще те чакам. Обади ми се, когато можеш. Ще се тревожа за теб. Не е нужно, тихо каза тя. Ще съм добре, ще ти се обадя. Валери бързо слезе от колата и с ужасостанови, че не желаеше Жан Филип да се прибере. Не и сега. Не искаше да загуби Шарл и знаеше, че ще и кратко липсва. Измъчваше страхотна вина и бе напълно объркана. Шарл бе забраненият плод, който тя купнееше да вкуси. За момент се ядоса на Жанфилип, задето я бе поставил в такова положение, незащитена и уязвима, но най-вече винеше себе си. Беше се увлякла по Шарл и бе позволила нещата да стигнат толкова далеч. А единственото, което този мъж искаше, бе да бъде с нея. Четиринадесет, най-после Жан-Филип се прибрал дома. Децата запищаха от радост и се хвърлиха в ръцете му. Валери се усмихна и бързо го прегърна. Внезапно той кратко се стори съвсем истински. Не беше само образ Скайп, а любимият и кратко човек. Докато го гледаше, си припомни всичко, което обичаше в него. През последните няколко седмици Шарл сякаш бе прогонил спомените от главата и кратко, беше толкова привлекателен, убедителен и властен. И тя отново се почувства объркана, когато целуна мъжа си. Знаеше, че го обича, но ако бе така, как можеше да си пада толкова по друг мъж? Легнаха си и той я люби с целия копнеш, натрупан през двата месеца без нея. Побузите и кратко потекоха сълзи, които не можеше да обясни. Не се я опита. През следващите няколко жан Филип внимателно я е наблюдаваше. Усещаше нещо различно в нея а и бе очудващо тиха и кротка. Не можеше да определи какво точно се случва и се замисли дали напрежението от работата и грижите за децата и кратко идваше в повече. Но тя не се оплакваше. Усещаше някаква промяна, но не можеше да обясни. Опита се да го обясни на Шантъл, когато се видяха за обяд. Тя пък му разказа за Ксавие и как добре се разбираха. Все още е мисълта, че някой ден ще я е зареже заради по млада жена, но сега беше много щастлива. Никога преди не бе изглеждала толкова добре. Мили Боже, истина Шантал, когато и кратко разказа за Валери. Горката жена сигурно е изтощена. Изчезваш в Китай и я оставяш сама с три деца. Тя работи като роб в ВОК, което си е сериозен стрес за всеки нормален човек, а сега има и втора работа. Какво очакваш? И аз щях да съм скапана, ако се разправях с всичко това, без да ми помагаш. Тя е съвсем сама. Исках да и кратко се обадя, но... И аз бях много заета. Работя по два проекта и прекарвам много време с Ксавие. Ерик претърбя катастрофа и пътувам често до Берлин, за да го видя. Но ти обещавам, че ще и кратко звънна да се видим, когато заминеш. Шантъл не се тревожеше за валери. Двамата с Жан Филип бяха луди един по друг. Не можеше нещо да се промени за два месеца. Знам, че звучи абсурдно, но мислиш ли, че тя може да има връзка? Попита Жан Филип. Не ставай глупав. Кога ще намери време за това? Ти самият каза, че дори говернантката не идвала у вас през уикендите. А из кого ще има връзка? С педиатъра ви? И двамата знаеха, че се случват странни неща, а често хора, от които най-малко очакваш, изневеряват на съпрузите си. Шантъл обаче не можеше да си представи Валери да причини подобно нещо на Жан Филип. Двамата бяха много влюбени, макар да преживяха сериозни сатресения заради решението му да замине за Пекин. Шантъл смяташе, че Валери е напълно отдадена на семейството си и не би му изневерила. Тя се среща с много интересни хора в ВОК. Писатели, фотографи, дизайнери. Повечето дизайнери са обратни, така че може да си спокоен, пошегува се Шантъл, но той не се засмя. Новата и краткоконсултантска работа е сериозна, каза той. Собствениците на такива компании са страхотни играчи в финансовия свят, а сега инвестират в мода, защото и там има големи пари. Тези типове са финансисти. А не геове. Познаваш ли ги? Попита шантал с интерес. Серж Севини и Шарл де Бомон. Познавам Севини и не го харесвам. Адски надут и самовлюбен. Никога не съм виждал Бомон, но съм чувал за него. Изкара страхотни пари в Китай, инвестира ги хитро и направи удар. Знам кой е Ким на Шантал. Мисля че ходеше с дъщерята на една моя приятелка. Хубав мъж, ако е същият, за когото мисля. Но си пада по млади красавици от тузарски семейства, дебютантки, а не по-омъжени жени с три деца. Той си е просто плейбой. Жена ми е млада и красива, а той може да е пораснал, отбеляза жен Филип. Валерия е прекалено трудна за подобни типове. Омъжена е за теб, а ти си сериозна конкуренция за всеки мъж. Има деца и работа, която отнема много време. Не е свободна да скита и да си играе. А сега е самотна майка на децата ти и през уикендите е сама с тях. Не е подходящата партия за бурен романс, освен ако мъжът не иска да. Гледа децата ти през уикенда. А не познавам жив мъж, който би направил това, ако се стреми да вкара жена в леглото. Те искат лесни жени с достатъчно свободно време за тях. Валери сигурно едва си държи главата над водата сега, когато е без теб. Шантъл го накара да се почувства виновен. Знаеше, че е права. Беше стоварил страхотно бреме върху жена си, когато прие работата в Пекин. Може да е изморена или депресирана. Надали се забавлява напоследък без теб. Трябва да поразвеселиш докато си тук, а не само да седиш вкъщи с децата. Върни романтиката в живота ви. Мисля, че тя се нуждае от това. Вероятно си права. Май се проявих като егоист, когато приех службата там. Поне доволен ли си? Загрижено попита тя. Жанфилип изглеждаше изморен и отслабнал, но очите му си еха. Сделките ни са страхотни. И печеля много добри пари. Но мразя мястото. Не е град, където да искам да прекарам остатъка от живота си. Възнамеряваш да останеш там само година, нали? Или две-три. Още не съм споделил с Валери, но сега разбирам защо искаха да се обвържа за три години. Почти задължително е, за да свършиш нещо сериозно. Трябва да внимаваш, предпазливо го посъветва Шантъл. Не притискай, Валери, прекалено много. Животът ти кратко сега не е лесен и може да и кратко писне. Същия ден, следвайки съвета на Шантъл, той заведе Валери на вечеря в Волтер. Тя се поколеба за миг, когато чу идеята му, но после се съгласи. Жан Филип знаеше, че това бе един от любимите и кратко ресторанти и тя го посещаваше често заедно с другите редактори, затова се изненада, когато тя не прояви повече ентусиазъм. Бяха на средата на вечерята, когато в заведението влязоха мъж и млада жена. Жан Филип забеляза как Валери замръзна, когато двамата с мъжа се спогледаха, а после двойката се настани и фъглово се Нещо странно се случваше. Жанфилип го долови и я попита тихо дали го познава. Един от партньорите в е Бомонсевини, където съм консултант. Шарл де Бомон каза тя небрежно. Жанфилип усети как стомахът му се сви, когато метна бърз поглед към сепарето. Мъжът беше с спривлекателна млада жена, но наблюдаваше Валери. Жан Филип веднага усети хищник, тръгнал на лов и страховите заплаха. «Защо не те поздрави?» Попита той Валери, която ровеше изчинията си. «Не знам. Не го познавам добре, а и...» Той явно е насреща. Валери не погледна нито веднъж към масата въгъла и не си поръча десерт. Жан Филип не беше сигурен, може би си въобразяваше, но тя нямаше търпение да си тръгнат. Той плати сметката и излязоха от ресторанта. Валери мълча през цялото време в колата. Получи съобщение на телефона си, но не го погледна. Знаеше, че е от него. Прибраха се от дома и Жан Филип забеляза, че тя не отговори на съобщението а само изключи телефона си. «Исках да те отвлека, когато те видях», – пишеше Шарл. Отговори набързо, че и той и кратко липсва и изтри съобщението. Жанфилип не попита, не искаше да се чувства като пълен глупак. Не го направи, но усети нещо странно в поведението и кратко. Докато се приготвяха за лягане, се замисли дали между нея и красавеца Шарл Бомон ставаше нещо. А може би той просто откачаше или изпадаше в параноя, защото я бе оставил сама. Помисли си, че няма да е лесно, ако остане в Пекин цяла година. Още по-лошо щеше да е, ако подпише и за втора, което смяташе, че трябва да направи. Нужна им бе около седмица, за да свикнат отново един с друг и да се отпуснат. Жанфили посети, че Валери вече се държеше по свободно, но скоро му предстоеше да замине. Дори две седмици не бяха достатъчни, за да оправят щетите от липсата му. Отпразнуваха деня на благодарността с децата, традиция, която Валери искаше да спазват, макар да бяха французи. Жан Филип забеляза, колко тъжна беше тя, когато денят на отпътуването му наближи. Сподели го с Шантъл, преди да отлети за Пекин. Мисля, че е депресирана. Между другото, видях Бомонф и Леволтер. Много привлекателен мъж, но Валери не реагира. Мисля обаче, че липсата ми тук се отразява лошо и на два ни. Нужни и кратко бяха почти две седмици, за да се почувства отново близка с мен, а аз утре заминавам. Не знам какво ще стане в крайна сметка. Изглеждаше съсипан. Може би искаше прекалено много от жена си. Не смяташе, че му изневерява, но започваше да се страхува. С времето щяха да се отдалечат, а накрая може би и да се разведат. Никога преди не бе мислил, че може да се случи нещо подобно, но вече не бе сигурен. Винаги има подобен риск, напомни му Шантъл. Знаех го, когато замина. Но ти все пак тръгна. Мъжете са много глупави понякога. Кога се връщаш? След четири седмици. По коледа. Няма да е лесно, сериозно, каза тя. Ще. Си бъда тук две седмици. А после ще дойда отново в края на февруари. Само се моли децата да не и кратко оставят свободно време и хубавец като Шарл Бомон да не застане на пътя и кратко. Жан Филип все още изглеждаше разтревожен в края на обяда, когато целуна Шантал по бузата и излязоха от ресторанта. Двамата с Валери прекараха кротко последната вечер. Седяха и си говориха в леглото. Тя отново бе старата Валери, макар да бе потисната и тъжна от мисълта за заминаването му. Но този път той щеше да се върне след по-малко от месец и щяха да прекарат коледа с децата. Щеше да и кратко се наложи сама да украси елхата и апартамента, нещо, което преди винаги правеха заедно. Валери, работата ми в Пекин прекалено голямо изпитание ли е за нас? Прямо попита той преди диогаси лампата. «Ще преживеем ли раздялата?» Започваше да се съмнява. Може би Шантъл бе права и беше глупак да рискува. Валери беше красива жена и всеки мъж би я пожелал. А ако тя се откаже от него, от брака им, не знам, честно отвърна тя, като го погледна в очите. Надявам се. Предполагам, че просто трябва да изчакаме и да видим. Беше болезнено откровена с него. Не му обещаваше нищо за бъдещето, което му прозвуча ужасяващо, особено в нощта, преди да замине. Не искам да те загубя, нещастно каза той. И аз не искам да те загубя. Нито себе си. Оказа се много по-трудно, отколкото мислех. Той кимна и се зачуди, как трябва да постъпи. Мислех, че ми изневеряваш, когато се прибрах. Беше много далеч от мен в началото. Но сега осъзнавам, че не е така. Не, не ти изневерявам, каза тя, а той се усмихна. Надявам се никога да не го направиш. Прегърна я и се вгледа в тъжните и кратко очи. И аз се надявам, прошепна тя. Не беше обещание, а само надежда. Най-доброто, което можеше да му предложи в момента, и той трябваше да се задоволи с него. Рано на следващата сутрин, преди да тръгне към летището, Жан Филип целуна децата в леглата им, а после и Валери. Тя се притисна към него, не искаше отново да остане сама. Ще се върна след няколко седмици, напомни и кратко той, а тя кимна и го целуна отново. После той забърза надолу към таксито, което вече го чакаше. Валери спрати съобщение на Шарл веднага, след като Жан Филип излезе. Помоли го да се видят на обяд. Следващата седмица имаше среща с него, заради презентацията. Им, но не искаше да чака до тогава. С изключение на вечерта, когато се засякоха в Еле Волтър, не го беше виждала две седмици и кратко липсаше повече, отколкото и кратко се искаше. Видяха се в тихо бистро, близо до службата му. Валери носеше червено пълто и черни ботуши и изглеждаше впечатляващо. Лицето му засия, когато я видя. Той бе в идеално скроен костюм от туит и кафяви велурени обувки, непомалко елегантен от нея. Целуна е пламенно в мига, когато я е зърна, и тя не устоя. Мили Боже, това бяха най-дългите две седмици в живота ми, каза Шарл, като прикова поглед в очите и кратко, а тя му се усмихна. Как мина? Беше му се обадила само веднъж и му бе написала няколко делови съобщения. Чувстваше се неудобно да говори с него когато Жанфилип си бе у дома. Не и кратко се виждаше справедливо да звани на Шарл, когато мъжът и кратко бе в града. Добре, тихо отговори тя. Не беше лесно. Стори ми се странно, че си у дома, сякаш вече свикнах да съм сама и без него. Накрая, когато свикнах, той трябваше да замине. С нощи ми призна, че отначало мислял, че му изневерявам. И искаше да узнае всичко за теб, когато те видяхме в Еле Волтър. Мисля, че просто инстинктът му проработи, но той реши да го пренебрегне. Изпитах диво желание да те отвлека от него онази нощ. Тя се усмихна на думите му. И на нея би и кратко харесало. Шарл наистина бе вълнуващ мъж, но Жен Филип бе неин съпруг, а последните две седмици и кратко напомниха какво означаваше за нея бракът и кратко. Не искаше да го загуби, Макар да и кратко бе трудно. Исках да се видим днес, за да ти кажа, че не мога да съм с теб. Искам и би ми харесало. Щеше да е чудесно, ако се бяхме запознали преди 8 години, преди да срещна Жан Филип. Но сега съм омъжена за него и трябва да се опитам да спася брака ни. Може и да не стане, но съм длъжна да постъпя правилно. В противен случай никога няма да мога да си простя. Не мога да се виждам степ зад гърба му и да го погледна в очите, когато у дома. Ако реша да се разделя с него, трябва да му съобщя, така е честно. Но още не знам дали го искам. Трябва да му дам шанс. Шарл мълча потиснат, докато слушаше. Нещо му подсказваше, че няма да успее да промени решението и кратко, почувства се разочаровани наранено думите и кратко, но уважаваше лоялността и честността и кратко. Може би точно заради тях желаеше толкова силно. В неговите очи тя бе. Идеалната съпруга беше го доказала за пореден път. Ако му изневеря с теб, ти самият никога няма да ми имаш доверие. Нито пъказна себе си. И всички ще пострадат. Искаш ли да се откажа от работата като консултант? Той помисли за минута, после поклати глава отрицателно. Не. Не искам, отговори той, като я погледна в очите. Нуждаем се от теб. И аз се нуждая от теб. Искам и се да ми дадеш шанс. Знаеш не от мен, че с бракът ти свършено. Ще страдаш още една-две години, а после ще стигнеш до същия извод. Съпругът ти е абсолютен егоист, за да замине за Пекин без теб. Никога не бих ти причинил подобно нещо. Защо вместо на него не дадеш шанс на нас двамата? Можем да сме толкова щастливи заедно. Шарл говореше искрено. По-искрено от когато и да било преди в живота си. Не си играеше с нея. Бих искала да опитам, тъжно отговори Валери. И ако не бях омъжена, щях да го направя. Дори сега бях страшно изкушена. Но преди седем години се омъжих за Жан Филип. Дадох обещание, че ще съм с него в добро и лошо. Сега е лошо, но аз си го избрах. Имахме и седем години добро. Трябва да издържа, докато мога. Дължа го и на него, и на децата. А не е справедливо да те карам да чакаш. Завиждам му, призна Шарл нещастно. Излязоха от ресторанта и той е целу страстно, както беше мечтал през последните две седмици. Валери си тръгна, а той се разходи с улиците, с ръце в джобовете и наведена глава. Мислеше за нея и какъв късметлия бежен Филип Джума. Той самият обаче се бе оказал губещия в тази история. Никога преди не му се беше случвало. Егото му бе наранено също като сърцето му. Два дни покъсно шефката на Валери, а извика в кабинета си. Отначало тя се оплаши, че може да си има неприятности но главната редакторка имаше проект за нея. Възнамеряваха да правят априлското издание в Китай и искаха тя да замине за Шанхай и Пекин, да избере подходящите места, модели и фотографии. Искаха зрелищен резултат. Лошата новина бе, че трябваше да замине следващата седмица. Знам, че времето е кратко, но ще се върнеш за коледа при децата. Извини и кратко се редакторката. Валери се усмихна широко, когато си помисли какво означава това. Тък му се бе отказала от мъж, на когото държеше и с когато мислеше, че иска да бъде, а сега получава възможност да прекара време с съпруга си, който се бе превърнал в непознат през последните два месеца. Това бе като знак от Бога. Съпругът ти живее в Пекин, нали? Попита шефката й кратко. Да. Там е само от два месеца, но може да ми помогне в проучванията. Валери се зарадва, че ще види къде живее Жан Филип. Пътуването обещаваше да бъде вълнуващо и отеха за раздялата Шарл, който и кратко липсваше. Изпрати му имейл, когато излезе от кабинета, за да му съобщи, че няма да може да работят по презентацията, тъй като служебно заминава за Китай. Обеща да му изпрати готовата презентация преди това. А той можеше да и кратко се обажда, когато се налага, за да обсъдят промените в нея. Нямаше да провали проекта му. Той и кратко изпрати кратък отговор. Благодари и кратко за съвестната работа и професионализма, които ценеше. Валери писа и на Жан Филип и му съобщи за пътуването. Той седеше потиснат в апартамента си, мислеше за нея и се чудеше какво въобще прави тук, когато в Париж имаше жена и деца, които обичаше. Зарадва се страхотно на новината и отговори, че ще придружи в Шанхай. Пътуването и кратко до Китай бе нещото, от което и двамата се нуждаеха, за да възстановят връзката помежду си и да спасят брака си. Кога пристигаш? Попита той щастливо, когато се чуха. Следващата седмица. Засия тя, благодарна, за дето не бе направила нищо глупаво с Шарл. Жанфилип бе нейният съпруг, за добро или лошо. Сега можеше само да се надява, че им предстоят по добри времена. Шарл де Бомон беше изключителен мъж, но Жан Филип бе човекът, когато обичаше. 15. Когато се качи в самолета за Делхи, Бенедета нямаше идея какво да очаква. Беше пътувала от Милано дори Рим рано сутринта и се качи на втория самолет малко преди обед. Беше чувала за крайната бедност в Индия, просеците и обезобразените деца и сулиците, неща, които биха шокирали. Но също така бе слушала и истории за невероятната красота на страната, за светлината, цветовете, храмовете, хората, платовете, бижутата, атмосферата и вълшебството и кратко. Сега купнеше дарам да и кратко покаже този приказен свят. Полетът и кратко се стори безкраен, докато мислеше за местата, които той и кратко бе описал. Щяха да ги посетят с неговия личен самолет, лесен, удобен и луксозен начин за пътуване. Кацнаха в Делхи след 8-часовия полет, почти в полунощ. Дара ме чакаше, а двама местни полицаи и агент на авиолинията я преведоха през митницата. Той бе уредил това, за да облегчи пристигането и кратко. Тя се усмихна широко, когато го видя, а той е целу на щастлив. Не мога да повярвам, че си тук, развълнуван каза той. Нямаше търпение да потеглят заедно на пътешествие. Беше се освободил две седмици, за нея, макар да не му се виждаха достатъчни. Първото, което Бенедата забеляза, бяха жените наоколо, облечени в саерита в цветовете на дъгата. Много от тях носеха украсени със капоценни камъни сандали и множество гривни по ръцете. Някои имаха червени точки на челата. Мъжете бяха в традиционните широки панталони и дълги туники. Екзотичен ефект в който и да европейски или американски град човек, не можеше да е сигурен дали е в Париж или в Синсинати, когато кацнеше на летището. В Делхи обаче веднага попадаш в друга култура и свят. А смесицата с западната култура превръщаше пространството в платно с ярки цветове, които въодушевиха Бенедета, докато вървеше към изхода. Един от служителите на дарам носеше куфарите и кратко. Индиецът и кратко бе резервирал апартамент в хотел Лейла Палас и потеглиха на там стъмносинято му Бентли. Дарам представи на бенедете шофьора като манджит. На път към хотела минаха през дипломатическия квартал. Че на коя Портиери и носачи се втурнаха да вземат багажа и кратко, когато Бентлито спря пред хотела. Даръма придружи, за да се увери, че с апартамента всичко е наред. Двамата управители и администратурат чинно стояха до него. За тях той беше много важен човек. Затова държаха да са сигурни, че гостенката му е доволна. Апартаментът беше великолепен. Огромна всеки дневна сгледка към градините и спалня с размери, каквито Бенедата не бе виждала в друг хотел. На масата имаше шампанско, ягоди, кошница с плодове, котия бомбони и малки кексчета. Вмига, когато влязоха в апартамента, Облеченият в Ливре и Коном предложи да им сервира шампанско или чай. След целият този разкош човек не можеше да си представи да се върне в западнишки хотел. Навсякъде сновяха армия от служители, готови да посрещнат всяка нейна нужда. Възнамеряваха да прекарат два дни в Делхи и дара му стана да си побъбри с нея, докато камериерките разупаковаха и подреждаха багажа и кратко, а после остави да си почива. На сутринта. Когато Бенедета се събуди, времето беше прекрасно. Избра да облече си в панталони червен кашмирен полувер и нямаше търпение да разгледа града. Беше закосила и напълно готова, когато Дарам дойде да вземе. Готова ли си? Попита той, щастлив да я види отново. Нямам търпение, вълдушевено отговори тя. Предстоеше и кратко страхотно приключение, а Дарам не можеше да спре да се усмихва. Шофьорът му и бентлито ги очакваха долу. Решиха най-напред да посетят традиционните туристически места, Лълкила, Пурана и гробницата на Хумаен. Разходиха се по еморавите в градините Лодай, които очароваха със спокойствието и красотата си. После отидоха в Котубе Минар, най-високото тухлено минаре света. Бенедата веднага забеляза контрастите в града. Старото и новото, разкошът и бедността. Красивите жени в елегантни сарита са и просеците. За обяд Дарама заведе в бар-ресторант «Олив», а после в мол «Кресант», за да разгледат типични индийски дрехи, от които Бенедата бе впечатлена. След това се прибраха в хотела и пиха чай в градината. Как върви за сега? Попита Дарам, преди да си тръгне. Гордейше се със страната и града си, а и на нея и кратко харесваше тук. Още не беше видяла всичко, а вече се влюбваше в града. Той остави към 7 часа и обеща да се върне в 8:30. и половина. За вечеря Фрей смок Хусрум, за който и кратко бе разказал докато бяха сърдиния. От ресторанта се разкриваше страхотна гледка към като беминар. Заведението беше впечатляващо, а вечерята великолепна. Дарам поръча няколко ястия и кратко обясни за всяко от тях, докато група кълнери ги обслужваха. Вече бе омадюсана от Индия, само за един ден. Всичко надминаваше очакванията и кратко, а това бе само началото. Предстоеше незабравимо пътешествие, а даръм се бе погрижил за всичко. След вечеря той е целуна отново и я остави в хотела. Още не можеше да повярва, че тя бе тук, в Индия. Непрестанно и кратко благодареше за това, а тя му благодареше за всичко, което бе направил за нея. Обеща да вземе от хотела сутринта и да й кратко покаже още много интересни места. На сутринта, когато дарам пристигна, Бенедета бе вече готова. Разгледаха старата част на Делхи. Посетиха храм Лутус, Дилихат и Националния музей, а в края на деня тя се върна в хотела за масаж и да поплува в басейна. Вечеряха в Елесирк в хотела и кратко. Решиха да си легнат рано защото плануваха призори да започнат поредното пътешествие. Бенедата искаше да се запознае и с децата му, но синът му бе заминал, за да участва в мач по поло, и нямаше да се върне преди отпътуването и кратко, а дъщеря му живееше в Джайпур, едно от местата, които щяха да посетят. В Каджураху разгледаха дозина храмове с богата дърворезба, божества, богини, войни, музиканти. Бенедата направи безброй снимки с фотоапарата си по Покъсно вечеряха в хотела и дарама изпрати до апартамента и кратко. На сутринта отлетяха до Агра, за да видят Тадж Махал. Нищо не можеше да подготви за зашеметяващата красота. Наистина бе най-фантастичното нещо, което някога беше виждала. Разходиха се, направиха снимки, после се настаниха в хотел Обероя Марвилас, великолепен палат, вдъхновен от маврите и монголските завоеватели, в съседство с тачмахъл. Прекрасни тераси, фонтани, басейни, градини, а стаите бяха зашеметяващи. Паркет от различни видове дърво, вплетени едно в друго, мрамор, тежки купринени завеси, а от всеки прозорец се виждаше Тач махал. Даръм бе поръчал да напълнят ваната и кратко с розов цвят, когато бенедета се прибере след вечеря. Беше помислил за всичко. След нощта в Агра посетиха националния парк Рантъмбур и отседнаха в хотел Ванявилас, който се. Състоеше от суперлуксозни вили. Навсякъде ми имаше стая или апартамент до нейния. Искаше да е наблизо и се радваше на компанията и кратко. Не спираха да си бъбрят по цял ден и той науморно и кратко разказваше за всяко място, което посещаваха. После заминаха за Джайпур където видяха астрономическата обсерватория Джанта Ремантар, Хауа Махал, палат от 18 век, градския палат и палата Чандра Махал. Най-вълнуващото за Бенедета бе, че вечеряха с дъщеря му, Рама, в нейния великолепен дом. Бенедета се запозна и с трите и кратко деца, които бяха безукорно възпитани. Съпругът и кратко отсъстваше, но Рама бе невероятна домакиня и бе устроила истински пир за вечеря. Тримата седяха и си говориха с часове. Двете жени се разбираха чудесно, а дарам изглеждаше щастлив и доволен. Бях отседнали в лъскавия хотел, Раджвилас, и след вечеря седнаха на терасата да пинат. Хотелът разполагаше със 130 000 квадратни метра градини и навсякъде из въздуха се носеше ухание на Жасмин. Съжалявам, че не се запозна с Азетми, каза дарам. Той е очарователен младеж. Семейството му е едно от най-влиятелните в Индия. Самият Дарам също бе важен човек тук, но в същото време бе много скромен. След всички чудеса, които и кратко показа, Бенедата се впечатли най-силно от отношението му към нея, от нежността и изискаността му. Незабравимите дни, прекарани с него, сякаш отлитаха. Искаше и кратко се това да продължи завинаги. Иска ми се да може да спра времето, за да разгледам повече неща и да гравирам всяка подробност в мозъка си. Сигурен съм, че без друго ще запомниш всичко, усмихна се той и тя се съгласи. Как бе възможно да забравиш всичко това? Всяка гледка, храм, постройка и преживяване бяха уникални и все пак типични за Индия. А всеки миг бе специален и нежен, когато Дарам споделяше красотата на страната си с нея. След като се разделиха с рама, те отлетяха до Удайпур и посетиха градския палат, а после и пазара. Бенедата искаше да разгледа платовете. Взем устри, за да се опита да възпроизведе някои от попростите стилове. Дараме едва успя да накара да напусне пазара. Беше въодушевена от всичко, което видя. Искаше да вземе колкото се може повече със себе си. Тръгнаха се отрупани с платове и подаръци за приятелките и кратко. На следващия ден разгледаха храмовете Еклинджи и Нагда, които бяха сред най-красивите света, после се върнаха в хотела да си починат. Планираха да прекарат последните няколко дни кротко в Одайпур, преди да се върнат в Делхи. Разходиха се с тесните улички и магазинчета, където Бенедета откри още съкровища. Не можеше да се насити на звуците, ароматите и гледките и искаше да отнесе всеки спомен за тях у дома. Е, Бенедета, доволна ли си, че дойде в Индия? Попита Дарам. Пътешествието почти бе приключило. След два дни се прибираше от дома. Успяха да разгледат впечатляващ брой забележителности, исторически места, градове и храмове, а културата на страната ги погълна като вълшебство. Бенедета бе очарована и благодарна на Дарам за времето, което прекараха заедно. Не само бе разгледала страната му, но и бе опознала самия него. Срещите им в Италия и Париж не бяха достатъчни, за да усети добротата и човечността му. Той бе възпитан в традициите на индийската култура, нейната мекота и красота, а срещата с дъщеря му и кратко показа и друга негова страна, която будеше възхищение. И макар да бе невъзможно да ги сравнява, тя осъзна колко различни бяха с Грегорил, какъв егоист беше той и колко малко държеше на нея. Дарам притежаваше богата душевност, каквато досега не бе срещала у никой мъж. Бенедета се влюби в традициите, митовете, историите, които и кратко разказваше. Единствената му цел през последните две седмици бе да направи щастлива и да й кратко покаже страната си, живота тук и културата. Вечерта, докато седяха и обсъждаха всичко видяно, той сложи на ръката и кратко гривната, която тя бе харесала в палата на бижутата в Джайпур. Широка и масивна, с вградени индийски диаманти, които бяха невероятно красиви. Бенедата не можа да скрие изненадата си. Дарам, не. Беше зашеметяващо скъп подарък и вероятно не би трябвало да го приеме, но тя страшно хареса гривната. Знаеше, че дарам ще бъде обиден, ако откаже подаръка. Затова се наведе, целуна го по бузата и му благодари. Искам да имаш нещо което да ти напомня за пътешествието ни. И се надявам то да е първото от многото ти гостувания тук. Тази страна предлага великолепни възможности за проучване. Следващия път ще го караме по-бавно, но сега исках да видиш колкото се може повече. Нещо като преглед. Ще разглеждаме по-подробно, когато се върнеш тук отново. Дарам. Копнеше да му гостува често в Индия, Ясно беше и кратко го показал. Очите й кратко се замъглиха за миг. Тя докосна красивата гривна и го погледна. Все още се притесняваше от факта, че живееха толкова далече един от друг. Как ще се справим? Меко попита тя. Ти живееш тук, аз в Милано. И за никого от нас не е лесно да се измъкна от работата. Даръм грижливо бе планирал времето си и бе забравил за професионалните си задължения за тези две седмици. Сега щеше да му се наложи да работи още по-усърдно, а също и тя, когато се върнеше в Милано, за да си навакса за пропуснатото време. И двамата имаха сериозен бизнес, много хора, които зависеха от тях, и безброй отговорности. Бенедата не виждаше как могат да са заедно, освен като романтично забавление от време на време, макар да знаеше, че той често посещава Европа. Но животът му бе тук, а нейният – в Италия. Тя се натъжи, когато се замисли. Можем да правим всичко, което искаме, нежно каза той. Ако искаме да се случи, ще се случи. Зависи от нас, бенедета. От усилията, които сме склонни да положим. Не очаквам да се откажеш от живота си в Италия. Аз имам задължения и семейство тук. Но твърдо вярвам, че можем да имаме и двете. Няма да сме заедно всеки миг, но предпочитам да имам част от теб, отколкото нищо. Никога не съм срещал жена като теб, която работи усърдно и има такъв поглед върху живота. Ти си гениална в работата си. Знаеше също, че е нежна, обичлива и разумна. Ти си същият, усмихна му се тя и го целуна. Беше скромна като него. Бе приписвала всички заслуги на Грегорио, но тя бе съзидателната сила за трона. Сега светът признаваше таланта и кратко, и дарам се радваше за нея. Гениите водят необичаен живот. Няма да закусваме заедно всяка сутрин, но можем да съчетаем двата си свята, да слеем двама души, светове и кариери. А най-вече да осигурим щастието си. Ти нямаш деца? А моите са възрастни хора. Обичам да се виждам с тях, но вече не се нуждаят от мен ежедневно. Преди 15 години това можеше и да не стане. Но сега няма пречки, ако си съгласна да предприемеш едно от най-великите приключения в живота заедно с мен. Той и кратко протегна ръка, а тя я е пое безмълвно и го погледна. Обичам те, Бенедета. Влюбих се в те още в нощта, когато се запознахме. Когато те видях и се заговорихме, не можех да повярвам на лошия си късмет, че си омъжена. А после, без предупреждение, той изчезна и видях болката в очите ти. Исках да те прегърна и да те отведа от дома с мен, но не можех да направя нищо. А сега си тук с мен. Искам да се грижа за теб и те обичам. Няма да позволя никой да те нарани. Предлагам ти сърцето и живота си. Бенедета се трогна от думите му. Не бяха любовници, само се бяха целували. Беше и кратко трудно след болката, която и кратко причини Грегорио. Но дарам бе напълно различен, мил и нежен, обичлив и щедър. С него беше в безопасност. Аз също те обичам, отговори тя искрено. Ще тръгнеш ли с мен по пътеката, отредена ни от боговете? Когато чу думите му, Бенедета си представи Тадж създаден заради любов, която не можеше да се опише. Тя кимна, а дара ме целуна и прегърна здраво. Заляя вълна на спокойствие и щастие. Никога преди не бе преживявала подобно нещо. Любовта на добър човек. После се качиха горе и той спря пред апартамента и кратко, както правеше всяка вечер. Но този път Бенедета отвори вратата за него а също и сърцето си. Мечтите им се осъществиха тази нощ. Не знаеха какво ще стане, нито как точно щяха да се развият отношенията им, но когато заспа в прегръдките му, след като се любиха, Бенедата знаеше, че ще са заедно. Съдбата й кратко бе подарила този прекрасен човек. Животът и кратко бе направил безценен подарък. 16. Валери кацна на летището в Пекин в началото на декември и бе като зашеметена, от гледките, звуците, огромния брой хора, шума, хаоса, задръстванията. Замърсяването Не беше преживявала нещо подобно преди. Подкараха към града, а и кратко показваше сгради и забележителности, обясняваше и кратко тяхната история. Вълнуващи, пъстри останки от миналото, заедно с новите интересни неща в града. Съпругът и кратко бе чужденец, който работеше тук, и тя бе шокирана от живота, който водеше. Ужаси са от малкия, грозен апартамент. Ако беше със семейството си, Жан Филип със сигурност щеше да положи усилия да намери прилично място за живеене, но сега просто се задоволяваше с противното си жилище. Сърцето му бе в Париж, а не тук. Пекин за него бе само работа. От редакцията бяха резервирали стая в хотел Opposite House, който беше елегантен и модерен, с великолепен басейн. Изненада се колко малко хора говореха английски, макар да се намираха в хотел, пълен с чужденци. Нищо тук не и кратко се струваше познато. Беше нещо съвсем ново и различно, но си представяше колко тежко щеше да и кратко бъде да живее тук. От Evoque и кратко бяха наели преводач който трябваше да се появи по-късно сутринта и да я разведе из града. Предстоеше и кратко да разгледа много места и възнамеряваше да посети повечето от тях през деня, когато Жан Филип е на работа. Той се опита да намали служебните си ангажименти, за да има повече време за нея, но се намираше посредата на няколко нови големи сделки. Все пак успя да се освободи, за да придружи в Шанхай. Валери се вълнуваше от перспективата да отида там с него, беше чувала хубави неща за града. Тя си взе душ и се преоблече, а Жан Филип поръча закуска от румсървис. Келнерът почти не говореше английски, но в крайна сметка храната пристигна. Закусиха с лица и круасани и пренебрегнаха купата с ориз с парчета риба в него. Жан Жанфилип имаше важно събрание, а Валерия отида да се види с преводача си. Оказа се красиво младо момиче което говореше слаб английски и никога не бе излизал от Китай. Младата жена бе на държавна работа и превеждаше на бизнесмени от чужбина. Тя се зарадва, когато видя, че новият и кратко клиент е жена. Валери носеше екземпляр от френския, и се опита да и кратко обясни каква бе задачата и кратко тук. Щяха да използват китайски манекенки, както и модели, които щяха да пристигнат от Париж, затова трябваше да се свърже с местна агенция за модели. Но днес планираше да определи подходящи места за снимките заедно с преводачката и шофьора, когато бе неела в хотела. Разгледаха много места, а Валери направи снимки на пазара на коприната и пазара на смета, които според нея бяха най-подходящи. Пазарът на смета беше бит пазар с невероятно разнообразие от стоки. Преводачката заведе и в няколко огромни мола. Които тя не намери за интересни. Валери търсеше по необичайни места за снимките, които да предложи на вок, а не молове. Разходиха се по стари, тесни улички, които също щяха да изглеждат интересни на снимките. Хареса зоната на изкуствата, изложбено пространство за модерно изкуство, построено през 50-те години за фабрика за електроника, а после превърнато в галерия. Помисли си. Че там манекенките ще да изглеждат страхотно. Можеха да пробват и забележителностите, забранения град, великата стена и операта, ако искаха нещо по традиционно. Валери не спря да прави снимки цял ден и в края на деня се чувстваше изтощена. Прибра се в хотела, освободи преводачката и се просна на леглото, докато чакаше Жан-Филип да се върне от работа. Той я е намери заспала. Не искаше да я буди. Затова легна до нея усмихнат и прикова очи в красивото и кратко лице. За първи път, откакто бе пристигнал в Пекин, се чувстваше щастлив. Валери се събуди в полунощ и се усмихна, когато го видя до себе си. Той четеше и бе поръчал храна, без да я буди. Тя се нахвърли на среднощната вечеря и му разказа въодушевено какво бе видяла през деня. Разгледала си страшно много, възхити се той. Аз съм тук от два месеца а не съм видял и половината. Но това бе обяснимо, тъй като постоянно бе заед с работа. Не разполагам с много време, а трябва да реша какво ще е най подходящо за снимките. Най-сериозният им проблем за снимките през януари щеше да е времето. Момичетата щяха да замръзнат нападащите под нулата температури. Жан Филип искрано се възхищаваше на предприемчивостта, компетентността и творческите умения на жена си. Шаръл де Бомон също. Валери въобще не спомена името му, докато беше в Пекин. Страхуваше се да не се издаде, че почти бе изневерила на съпруга си. Не искаше той да узнае за това, защото никога вече нямаше да и кратко има доверие. А сега изглеждаше повлюбен в нея от когато и да било преди. Имаше нещо в живота на хотел заедно за кратко време, което придаваше романтика на. Отношенията им. През последната им вечер в Пекин Жан-Филип е заведена важна вечеря, на която трябваше да присъства, поканен от клиент. Беше пиштен прием с безброй деликатеси, които Валери намери за страхотни. Жанфилип се гордееше с жена си и обичаше да с нея. Четири дни след пристигането и кратко, когато потеглиха за Шенхай, Валери имаше чувството, че отново се влюбват. Пътуването ги спаси. Всичко бе ново и свежо. Сякаш се прооткриваха един друг. А и двамата харесаха Шанхай много повече от Пекин. Градът бе покрасив, разочаваха го заедно, сякаш бяха на меден месец. Наслаждаваха се на времето си заедно. Тя се върна в Пекин с него, преди да потегли обратно за Париж. Прекараха последната си нощ в хотела като младоженци. Валери мразеше мисълта, че трябва да го напусне на другия ден. А той се ужасяваше от идеята да се прибере в самотния си мрачен апартамент. Е, поне ще съм си дома за коледа след две седмици, тъжно каза той. Животът му беше толкова по-хубав и щастлив, когато тя бе тук. Щеше да очаква ваканциите си в Париж на търпение, а Пекин му се струваше сив и скучен без Валери. Ако тя бе до него, можеше да се изправи срещу всичко. Но вече не се опитваше да убеди да се премести в Китай. Виждаше, колко неприятно щеше да е за нея и колко по-добре бе за децата му да са във Франция. Той се жертваше заради близките си, но не очакваше същото от нея. Съжаляваше, че въобще я бе притискал и едва ли не съсипал брака им, преди да замине. Чувстваше се страхотен късметлия, че бракът им целя. Раздялата бе трудна и за двамата, но Жанфилип изпитваше искрена благодарност към вок за времето им заедно. Ще се видим след две седмици, щастливо каза тя, след като се целунаха за последен път. Бяха се любили при всяка възможност, сякаш да си наваксат за агонизиращите месеци, когато отношенията им бяха обтегнати. Слава богу, в Китай се бяха прооткрили и влюбили отново. Валери му махна и изчезна сред тълпата. А той можеше да мисли единствено за пътуването си до Париж след две седмици. Никога преди не бе изпитвал такава силна любов към жена си. Веднага след завръщането си в Париж, Валери, се видя с главната редакторка и кратко разказа за всичко видяно в Китай. Прожектираха снимките и кратко на огромен екран, разгледаха ги внимателно и одобриха местата. Сесията в Китай щеше да е фантастична. Показа им снимки на манекенките, които бе видяла в Пекин. Всички в E.E.V.O.C. се съгласиха, че априлското издание ще стане страхотно. На другия ден Валери имаше среща с клиента си от консултантската служба. Зарадва се, когато научи, че Шарл беше в Нью-Йорк и нямаше да присъства на събранието. Не се чувстваше готова да го види, макар да бе наясно, че все някога щеше да и кратко се наложи, а и не искаше да изгуби клиента. Вече бе напълно сигурна в любовта си към Жан Филип и знаеше, че постъпи правилно. Ако беше изневерила на съпруга си и той разбереше, особено ако връзката и кратко с се беше задълбочила, сърцето на жан Филип щеше да е разбито. И макар да имаше съмнения през последните месеци, вече бе напълно сигурна, че той я обичаше безкрайно. Тя също го обичаше. Решението му да се премести в Китай бе навредило на брака им, но чувствата им оцеляха и дори се засилиха. Следващата седмица и кратко предстоеше презентация пред клиента и тя изпрати на Серж Севини, партньора на Шарл. Интересно и кратко беше да чуе, че смятаха да пуснат някой от колекциите си в в Пекин. Тя обсъди идеята и ми е обогати, благодарение на познанията за Китай, които тък му бе натрупала. Серж Севини бе впечатлен. Очевидно Валери бе така компетентна относно модните пазари, както Шарла беше представил. Серж каза, че ще говорят повече за Китай след нова година, когато Шарл се върне в Париж. Възнамерявал през декември да работи в Нью-Йорк, а после планирал да прекара празниците във вилата си в Сейнт Барт. Тя се опита да не реагира, когато си спомни, че Шарла беше поканял там с децата и кратко, а тя му беше обяснила, че ще прекара празниците в Париж със съпруга си. Случилото се между тях вече имаше нещо нереално. И Валери се надяваше да и кратко се стори още по-нереално, когато го види отново след нова година. Имаше доверие на професионализма му. Той не искаше да е загуби като консултант, защото наистина бе добра в работата си. Валери разказа на Жан-Филип за събранията в Вок, когато се видяха в скайп. Веднага долови по погласи лицето му колко бе воодушевен, че скоро се прибира от дома. След всичко, което споделиха в Китай. И двамата нямаха търпение да се видят. Изкараха шест ужасни месеца, но се надяваха, че лошото вече зад гърба им. Сега просто трябваше да живеец. Всичко това. Валери се замисли дали сега, като бяха на различни континенти, бракът им щеше да стане повълнуващ, а отношенията им по-романтични. Надяваше се да е така. Докато Валери обикаляше Китай с Жан Филип. Шантал и Ксавия отидоха на ранен коледен купон в Париж. Тя тък му се бе прибрала от Берлин. Ерик вече беше без гипс, бе приключил с рехабилитацията и бе вкъщи с Анализа. Шантал му купи кола, като той настояде да втора ръка. Не искаше да е нова и модерна и се влюби стар пикап за почтенски доставки, в който можеше да товари инсталациите си. Шантал се опита да го убеди да купи някаква подобра кола, но той държеше на очукания пикап и тя се предаде. Поне нямаше да кара с висока скорост. Пикапът вдигаше най-много до 80 км в час и тя умираше от смях, когато си представяше как Ерик го кара. Споделиск са вие, че синът и кратко прилича на пощаджия и дори си намерил шапка на пощальон, която слагал винаги, когато сядал в колата. «Не знам защо децата ми са толкова откачани», каза тя. Шарлът наскоро си беше купила чисто нов рейндж ровър, а годеникът и кратко шофираше Ягуар. Пол пък беше инвестирал спестяванията си в Мустанго от 1965 който беше любимата му придобивка, а родителите на Рейчел планираха да и кратко кукят солиден Мерцедес преди раждането на бебето. Те настояваха с Пол да се оженят преди раждането. Пол го спомена пред майка си, но тя не искаше да взима отношение. Нямаше да влияе на решението на сина си дали да се ожени за Рейчел или не, но го посъветва да си намери работа със стабилен доход. Не мисляше, че някой от двамата е готов за женитба, но щом щяха да имат бебе, бе време да пораснат и да поемат отговорностите си. За сега Рейчел зависеше изцяло от родителите си, а и Шантъл помагаше на Пол, когато той имаше нужда. Големият ден наближаваше, а сватбата на Шарлат бе едва след пет месеца. Ерик беше на крака след катастрофата и караше почтенски пикап. Ксавие и кратко напомни, че са на копон един от партньорите му. Традиционно семейство в края на 60-те си години. Децата им бяха пораснали и напуснали дома, а те живееха в най-лъскавата част на 16-ти район. Не беше сигурна какво да облече, защото съпругата на партньора на Ксавие бе изключително консервативна. Накрая реши да сложи скромна черна вълна на рокля, която бе по-дълга. Отколкото и кратко харесваше, с дълги ръкави и висока яка. Добави и перли, които направиха туалета още по-строк. Не смееше да облече нещо по-модерно и весело. Прибра косата си на кок, което правеше рядко, защото изглеждаше по-възрастна, а и ксавия харесваше повече с разпусната коса. Вторачи се ужасена в огледалото преди да излязат. На секретарка ли приличам или на гръцка вдовица? Попита тя притеснено. Ксавия беше в нов черен костюм и черна риза от Прада, която тя му беше подарила, и изглеждаше страхотно елегантен. Шантъл се разтревожи, че прилича на негова майка. Изглеждаш пораснала, дипломатично каза той. Стара ли имаш предвид? Лично аз предпочитам да си спусната коса и къси поли, но трябва да призная, че в онази тълпа ще се впишеш чудесно. Комплиментът не беше особено приятен, но това си беше истината. Шантъл все пак разпусна косата си, облече пълтото си и излязоха. В дома на партньора му се вихреше голямо коледно празненство. Присъстваха всички от адвокатската кантора и приятелите им. В трапезарията бе разположена гигантска шведска маса. Обслужвана от фирма за кетеринг, осигурила и великолепната храна. Домакинята носеше рокля, почти еднаква с тази на Шантъл, и тя се успокои, че беше облечена подходящо. Шантъл се заприказва с една от адвокатките, която беше срещала и преди. После се озова сред група интересни либерални жени, които обсъждаха кошмарното положение на жените в Близкия изток и както може да бъде променено. Бъбри си с тях почти цял час, преди да се отбие до шведската маса и да си вземе нещо за ядене. После потърси ксавия и се изненада, когато го видя да говори с ексапилна червенокоса коса хубавица в прилепнала по тялото бяла рокля, която едва покриваше задника и кратко. Погладката рокля си личеше, че не носи бельо, а черните и кратко обувки бяха с невероятно високи токчета. Леле и сумтя Шантал тихо и се зачуди дали да го остави да си бъбри с нея. Не искаше да се проявява като ревнива приятелка, за това се заприказва с други хора и изчака ксъвие да се раздели с жената. Но той не го направи. Двамата седнаха на дивана и личеше, че се забавляват, той се смееше весело на всичко, което тя му разказваше. Видя как момичето се премества все поблизо до него, но реши да не ги прекъсва. Чака го цял час да приключи разговора си с червенокосата хубавица. Най-после момичето се изправи, извади визитна картичка от чантата си и му я подаде. Шантъл го видя, как внимателно я прибра в джоба на сакото си. Тя изчака няколко минути, после отида при него със сериозно изражение и заяви, че е изморена и иска да се прибере от дома. Бяха останали на купона два часа, което и кратко се струваше достатъчно дълго, макар обикновено да стояха късно на подобни приеми. Добре ли си? Загрижено попита, той и я прегърна. Шантъл се отдръпна от него. Добре съм, ледено отговори тя. Взепалтото си и след няколко минути си тръгнаха. За него бе очевидно, че Шантъл бе е на нещо, но нямаше представа каква е причината. Зачуди се дали някой бе се държал грубо с нея или просто бе прекарала лошо вечерта. За него купонът беше чудесен, присъстваха около 80 човека. Добра група и празнично настроение. Домакините бяха положили много усилия. Нещо не е наред ли? Попита той, докато пътуваха към къщи. Нередно? Не. Предвидимо? Да. Коя беше унази жена, с която говореше? Шантъл не успя да се въздържи. Каква жена? Очуди се той. Червенокосата без бельо. Очевидно се забавлявахте чудесно. Тя е забавна, да. Новата ни стажантка. Мило момиче. А откъде знаеш, че? Не носеше бельо. Обърка се той. Имам мочи, рязко отвърна шантъл, която не възнамеряваше да му обяснява подробности. Наколко години е? Не знам. 25 или 6. Студентка по право. Иска да стане адвокат по разводи, небрежно отговори той. Сигурна съм, че и тя самата ще причини доста разводи, мрачно отбеляза Шантъл. Защо си толкова разстроена? Ами не знам. Прекара цял час в разговор с красива 25 годишна мадама, която едва ли не се нахвърли върху теб, докато ти се хилеше като ученик. Даде ти визитната си картичка, а ти я прибра в джоба си. Аз съм почти 20 години по-стара от теб. Защо мислиш съм разстроена? Не ми е харесала пушената сьомга? Сьомгата бе страхотна, между другото, отвърна той, като се опита да смени темата, което още повече в шантъл. А и не беше нейната картичка, а тази на брат и кратко. Той е архитект, а ние ще правим ремонт на кантората. Тя го препоръча за работата. Можеше да ти даде картичката му и в службата. Честно казано, не ти вярвам. Може да студентка по право, но прилича на холивудска звездичка и се облича като проститутка. А тази комбинация не ми харесва, когато се пуска на мъжа, с когото живея. На всичкото отгоре аз съм достатъчно стара, мога да съм му майка, а тази вечер съм издокарана като баба му. Съпругата на партньора ти е 20 години по-възрастна от мен, а носехме същите дрехи. Напомни ми да изгоря проклетата Рокля. Ксавие се захили. Дори когато беше едосана, Шантал знаеше как да го разсмее. Шантал, моля те, бепчо. Обичам те. Просто си говорех с нея. Напълно безобидно. Въобще не се интересувам от това момиче. А ако искаш, можеш да се увиеш и в кувертюрата на леглото, и пак ще си посек си от всички други жени. Казах ти много отдавна, че не искам да ме правят на глупачка или да ми разбият сърцето, заяви тя, докато се качваха с асансьора. Един ден ще се хванеш с момиче като нея, а аз не искам да бъда зарязана и да плача с разбито сърце. Ако започнеш да оглеждаш млади жени, ксавие, с нас е свършено. Предпочитам да се измъкна порано ако отиваме натам. Ксъвия се шашна от думите и кратко, макар да ги бе чувал и преди. Но сега осъзна, че Шантъл говори съвсем сериозно. Беше ужасена от мисълта, че той ще я зареже заради по млада жена. Не се интересувам от по-млади жени. Обичам теб. Вероятно не трябваше да говоря с нея толкова дълго, но се забавлявах и не исках да съм груп. Точно това имам предвид. ЗАБАВЛЕНИЕТО Имаш право да вършиш каквото си искаш, но аз имам право да се спася, преди да станало късно. Няма да го правя повече, каза той тихо, когато влязоха в апартамента. Сигурна съм, че ще го направиш, отвърна Шантъл, като влезе в спалнята и затръшна вратата. Той чу след миг прищръкването на ключа. Заговори и кратко през вратата след около половин час с надеждата, че се успокоила. Искаш ли да си отида у нас тази вечер? Попита той, но се надяваше на отрицателен отговор. Да, отговори Шантъл. Той реши да не я притиска. Тръгна си след няколко минути със свито сърце. Чувстваше се ужасно задето и я бе разстроил с разговора си с младата жена. Но не би излизал с нея, дори да не беше обвързан с Шантъл. Момичето просто не беше неговият тип. Винаги бе харесвал умни, интелигентни жени, а не секс бомби. А и разговорът им бе съвсем неангажиращ, независимо какво мислеше Шантъл. Бе спаднала в дива ревност, но без никакво основание. Преди да си легне, той кратко изпрати съобщение и и кратко каза, че обича. Тя не отговори. Звънна и кратко на следващата сутрин. Тя не вдигна и се включи гласовата поща ти отида на работа и едва не получи инфаркт, когато Амандин, червенокосата хубавица, му каза, че звъняла в дома му. Като негов домашен телефон бе вписан номера на Шантъл. С нощи ти дадох грешна визитка на брат ми. Казах му, че може да му се обадиш, и той направо ме подлуди. Дала съм ти старата. Ето новата, каза тя и се отдалечи. Ксави си представи как бе реагирала Шантъл на обаждането на момичето. Не искаше да и кратко изпраща дълго обяснение с общение. Щеше да и кратко го каже лично вечерта. Но през целия ден стомахът му бе свит. Не се чесне и предположи, че тя вече е поела по пътеката на войната след обаждането на Мандин. Надали и кратко се бе сторило невинно, независимо какво и кратко бе наговорил. Вечерта той влезе в апартамента и кратко с букет рози в ръка и се почувства като актьор в комедия. Беше толкова банално, че направо си беше окаяно, но не знаеше какво друго да направи. Искрено съжаляваше за дето и я бе разстроил и накарал да ревнува. Светеше само в кабинета и кратко, където работеше. Останалата част от жилището бе тъмна, което му се стори лош. Знак. А пред кабинета и кратко се спъна в голям куфар. Шантъл го погледна следено изражение, когато той влезе при нея. Подаде и кратко букета, но тя не го прие. Заминаваш ли някъде? Попита той престорено небрежно, като посочи куфъра. Не, ти заминаваш, студено отговори тя. Събрах ти нещата. Свършено е. Не мога да продължавам така. Няма да седя и да чакам неизбежното. Прекалено съм стара за теб. Преживях достатъчно в живота си. Ти трябва да си с спомлада жена, червенокосата или някоя друга, без значение. Аз трябва да съм сама. Почти на 100 години съм, а ти си едва на 38. Намери си някоя на твоята възраст, с която да си играеш. Шантъл, моля те, това е абсурдно, обичам те. Ти си найумната, сексапилна и красива жена, която някога съм познавал. Не ми пука дали си на сто години. Не прави от мухата слон. Ксъвие се приближи до нея, пусна букета на стола и се опита да прегърне, но тя не му разреши. По бузите й кратко потекоха сълзи. Аз също те обичам, но искам да си тръгнеш. Веднага. Сцената с нощи бе точно онова, което не желая да преживее отново. Да плача и да седя с разбито сърце, когато се влюбиш в момиче на половината на годините ми. Трябва да си тръгнеш, ксавие. Не мога повече, заяви тя решително. Свършено е, повтори тя, случай, че не бе разбрал думите и кратко и посланието на куфара. Това е лудост, отвърна той и очите му се насълзиха. Не. Аз бях лудата. Но сега искам да съм нормална. И сама. Мислех, че връзката ни може да просъществува, но не е възможно. Миналата вечер ми напомни това. Моля те, тръгни си, ксавие. Това е прекалено болезнено. Шантал заплака горчиво. Той я е погледна отчаяно и излезе. Не знаеше какво друго да направи. Взе куфъра и напусна апартамента. Чувстваше се ужасно. Сякаш някой близък бе умрял. Не можеше да разбере, как такава дреболия може да доведе до раздяла. В продължение на 6 месеца връзката им бе идеална, а сега приключи, защото той може да се влюби в помлада жена някой ден. Шантъл също можеше да се влюби в някой друг, по-стар или по-млад. Някой от двама и можеше да умре. Можеше да стане какво ли не или пък можеше да останат заедно до края на живота си. Само Господ знаеше кой щеше да живее другия. Той можеше да умре млад, а тя да доживее до 100. Никой не можеше да предвиди какво ще стане. Беше лудост, да. Приключат по този начин. Идеята и кратко за превентивна медицина бе е екстремна, уби пациента незабавно, в случай, че може да умре някой ден. Ксавие слезе надолу по стълбите с куфара, пълен с дрехите и книгите му. Отвори го, когато се прибрал дома, и намери вътре нейни снимки. Сложи ги на нощното си шкафче и на бюрото и прибра дрехите си в гардероба с натежало сърце. Чувстваше се ужасно. Вечерта и кратко изпрати съобщение, в което и кратко каза колко силно обича, но тя не отговори. На следващата сутрин Ксъвие имаше чувството, че бе умрял. Шантъл изпитваше същото, но бе сигурна, че е постъпила правилно. И нямаше да промени решението си. Ксавие беше история. Седемнадесет, децата на Шантъл се прибраха от дома за коледа, както правеха всяка година. Това беше единственото време, когато се събираха заедно като семейство. И тримата си бяха в Париж. Ерик пристигна първи и прекара кротка вечер с майка си. Беше се възстановил от катастрофата, макар, че трябваше да свалят пирона от таза му след цяла година. Сега кракът го болеше само от време на време. Минаха почти два месеца от инцидента и той каза на майка си, че е много щастлив с почтенския пикап, който му върши чудесна работа. Разочарова се, когато разбра, че са скъсали с ксавие. Вече го няма, напрегнато, каза Шантъл, а синът и кратко забеляза тъгата в очите и кратко. «Скъсахте ли?» Попита Ерик и тя кимна. «Лошо!» «Харесвам го!» «Нещо лошо ли направи?» Шантъл поклати глава отрицателно и не посмя да срещне погледа на Ерик. «Не, честно отговори тя. Но вероятно щеше». «В това няма никаква логика», объркано каза той. «Защо не изчакаш, докато направи нещо лошо?» Предпочитам да не чакам. Когато знаеш какво ще стане някой ден, по-разумно е да действаш. Ами ако грешиш? Ерик бе гласът на разума, въпреки младостта си. Повярвай ми, не греша. И не искам да говоря за това, твърдо заяви тя. Ерик не отговори, но видя, че майка му бе нещастна заради решението си. Той харесваше Ксавие, бе впечатлен от това, че дойде в Берлин, за да подкрепи майка му. Сега обаче Ерик се тревожеше, че майка му отново бе сама в Париж. Ксавия му се струваше идеален за нея и се разбираха чудесно. Съжаляваше, че връзката им е приключила. Майка му достатъчно дълго бе сама. Самолетът на пол от Съединените щати кацна на другата сутрин и двамата с Рейчел пристигнаха. Към 11, когато майка му и брат му закусваха в кухнята. Настъпи пълна суматоха, когато се появиха, а Шантъл бе изненадана от Рейчел. Беше в шестия месец, но изглеждаше огромна, сякаш теше да роди близнаци. Двамата братя се прегърнаха и Пол попита за приятелката на Ерик. Прибра се при семейството си за коледа. Немците много държат на празника. Аз ще отида при нея за нова година, обясни Ерик. Пол и Рейчел щяха да останат тук само седмица. А после да се срещнат с родителите и кратко в Мексико и да посрещнат там новата година. Родителите и кратко ги канеха там всяка година, в прекрасен хотел в Кабо. Шантъл не можеше да се конкурира с тях и беше благодарна, че ще прекарат заедно тук поне една седмица. За разлика от брат си, Пол не попита за Ксавие. Дори не се сети за него, докато Ерик не му каза тихо, че са скъсали. Мама страдали, Изненадано попита Пол. Така мисля, отговори Ерик. Мислех, че само се му таят заедно. Ай това предстоеше, той е много по-млад. Мама сигурно е била наясно. Той не можеше да остане завинаги с жена на нейната възраст. Пол се отнесе небрежно, но наистина не бе очаквал да видих Савия повече. Предполагаше че майка му просто изкарала кратък клетен романс или си намерила другарче, с което да пътува. Не можеше да си представи, че тя приема връзката сериозно, а и беше свикнала да е сама. Въобще не забеляза, че майка му изглежда разстроена и тъжна. Малко след пристигането им Рейчел пожела да отидат на пазар на Авеню Монтен. Баща и кратко плащаше кредитните и кратко карти и тя обичаше да пазарува в Париж. Беше спала по време на целия полет и бе готова за излизане. Пол тръгна с нея. Ерик пък искаше да се види с приятели и да посети галерии, които излагаха творби като неговите. Шантъл беше сама в апартамента, когато Шарлот и Рупърт пристигнаха от Хонконг. Бъдещият и кратко Зет бе изключително любезен, типичен англичанин и се отнасяше с годеницата си като с кралица. Каза, че не е идвал в Париж от години. Веднага след пристигането си Шарлът напомни на майка си, че иска да разглеждат свъдбени рокли заедно. Не разполагаха с много време, защото два дни след Коледа планираха да отидат на ски, с тръста на Рупърт, и да отлетят за Хонкунг през Цирих. Шантъл бе наясно, че след помалко от седмица децата и кратко щяха да си заминат, но поне сега бяха тук. Знаеха, че Коледа е важна за нея. Не беше същото като в миналото. Когато бяха по-малки и оставаха у дома през цялата ваканция, но с цялото си сърце сега се радваше на присъствието им. Шарлът и Рупърт също излязоха след обед. Шантъл никога не правеше планове за времето, когато децата и кратко гостуваха. Искаше изцяло да им е на разположение. Пол и Рейчел се прибраха към шест, отрупани с пакети. Тя каза, че открила няколко сладки туалетчета в които му жела да се побере чанта от «Ерме» и «Бебешки дрешки» от «Бебе Дьор», тъй като вече знаеха, че ще имат момче. Пол едва успял да натъпче турбите в асансьора, а Рейчел се прибра в стаята му, за да подремне преди вечеря. Беше изтощена от пазаруването. Това даде да възможност на Шантъл да си поговори с Пол. Откри го в кухнята и отново го посъветва да си намери солидна работа. Родителите на Рейчел не могат да те издържат, твърдо каза тя и той кимна. Аз ще плащам за бебето, а те ще издържат Рейчел. Това не те ли притеснява? Не мога да си я позволя, мамо. Баща й е кратко и кратко купува каквото поиска, обясни той, макар Шантал да знаеше, че Рейчел бе страшно разглезена. Редовно се захващам с работа по различни продукции и спестих пари, за да издържам детето. Това е най-доброто, което мога да направя за сега. Полизглеждаше доволен от мисълта, че ще може да гледа сина си. А Рейчел наистина бе прекалено скъпа и не изпитваше желание да ограничи разходите си, за да му помага. Шантъл смяташе, че това не е добро уреждане на въпроса, но по-себе примирил да живее с момиче, което не можеше да издържа. Беше щастлив, че ще може да се грижи за себе си и сина си. Половин час по-късно и Шарлат и Рупърт се завърнаха. Не бяха купили нищо, а Шарлот нямаше търпение да излезе на пазар с майка си на другата сутрин. Ерик се върна чак към 8, след като бе обиколил галериите в бастилията. Шанталин приготви богата вечеря, агнешко с чесън, зелен фасул и бюре. Всички си припомниха детството, храната на мама беше най-вкусната. Шантъл направи голяма салата и сложи на масата поднос съсиране. сирене. За десерт имаше сладолед. Любимата им вечеря. Шарлът погледна Пол и попита тихо: Гаджето ще идва ли? Изглеждаше леко изнервена и брат и кратко разказа шепнешком какво бе станало. Ерик каза, че свършено, подхвърли той небрежно. Не изпитваше съчувствие към майка си, тъй като не бе приел връзката и кратко сериозно. Е, това е добре, доволно кимна Шърлът. Не очаквах срещата с него с нетърпение. А и той щеше да изглежда абсурдно на сватбата, толкова е по Нямам представа, защо мама въобще се хвана с него. Пол се съгласи с нея. Познаваше ксавие и го харесваше, но не чувстваше привързаност към него. Тя си е добре и сама. Какво те кара да мислиш така? Предизвика го Ерик. Раздразнен. Никой от нас не е сам. Защо мама да е? Има си собствен живот и деца. Не се нуждае от мъж, твърдо заяви Шарлът. Тя е на 55 години, а не на 90. Не мислиш ли, че е самотна без нас? Вие виждате само един-два пъти годишно за няколко дни, а аз не я виждам много повече. Ами ако някой ден се разболее... Защо да няма човек, с когото да се забавлява? Брат му и сестра му се вторачиха в него, сякаш им говореше на китайски. Никой от двамата дори не беше се сещал за тези неща. Ако се разболее, ще и кратко наемем медицинска сестра, бързо реагира Шарлат. А и тя има достатъчно пари, за да и кратко плати. Ще настанем в някой хубав старчески дом, когато остарее. Не се нуждае от приятел. Много сте обичливи, вбесено и сум тя Ерик. Тя не е куче, което да оставите при ветеринаря, или да. Приспите, когато остара е. Тя е човешко същество. Грижи се прекрасно за нас и все още го прави, когато имаме нужда. Защо да няма някой, който да се грижи за нея? Повечето хора на нейната възраст са женени или си имат приятели. И мама трябва да си има. О, за Бога, завърти очи сестра му, Апол се почувства неудобно. Мразеше да обсъжда сериозни теми. Обичаше всичко да минава лесно, а за всички тях бе полесно, ако в живота на майка им нямаше мъж и не им се налагаше да се съобразяват с него, когато се приберат от дома. Ерик смяташе, че Хсавия е свестен човек и не бе виждал майка си толкова щастлива от години. Когато бяха малки, Шантъл винаги бе щастлива. Но през последните години той често забелязваше тъгата и кратко и се тревожеше, че самотна. Чувстваше се виновен заради това, макар да не възнамеряваше да се прибере в Париж, за да реши проблема. Никой от тях не смяташе да го направи. И Ерик наистина се тревожеше за нея. Е, аз мисля, че много по-просто, след като той не е тук и не сме задължени да обръщаме внимание на някакъв непознат поколеда, кисело каза Шарлатт. Рупърт е непознат за нас, каза Ерик достатъчно високо, за да го чуе бъдещият музет. Шарлът го изгледа така, сякаш искаше да го убие. Не е непознат, поправи го тя. Сгодени сме. Страхотно. Радвам се за теб. Но защо мама да си няма приятел? Какъв е смисълът? Тя е скъсала с него, значи и тя не го е искала. Защо въобще спорим? Попита Пол. Въпрос на принцип, твърдо заяви Ерик. Не мисля, че вие двамата някога се питате дали мама е щастлива, добре ли е или е самотна. Тя е свикнала с това, отговори Пол. И си има приятели. Приятелите не са същото. Аз бях ужасно самотен, преди да се запознае с анализе. Приятелите ти се прибират от дома, а ти оставаш сам. За Бога, Ерик, на нейната възраст не става дума за секс, отвратено каза Шарлат. Откъде знаеш? Може и да става. Някои жени дори раждат на нейната възраст. Мамка му ужаси пол. Представи си мама да роди. Само от това имаме нужда. Ти ще имаш бебе, напомни му Ерик. И всички смятаме, че това е хубаво. Аз съм на 31. Това е голямата разлика. Но не си женен. А ако анализе и аз някога имаме бебе, също няма да се женим. Не вярваме в брака. Така че, може би ние сме много пошокиращи от мама, но. Каквото и да правим, тя се примирява и се държи, сякаш всичко е наред. Дали ще се оженим или не, дали ще имаме бебета, с кого искаме да живеем. Никога не ни създава проблеми. Защо тогава вие двамата толкова твърдо сте решили да турмозите за онова, което върши? И защо всички ние приемаме, че би трябвало да е сама? Сигурно иска да сама, възрази Шарлат. Ти каза, че тя го е зарязала. Това не означава, че е щастлива от решението си. Изглежда доста тъжна. На мен пък ми изглежда добре, категорично заяви Шарлат. Утре ще избираме сватбена на Рокля. Това ще я направи щастлива. Не, ще направи теб щастлива. Ние какво правим за мама? Шарлът и Пол се спогледаха и не отговориха. Не мисляха за майка си по този начин. Шантъл се грижеше за тях, но те дори не се сещаха да направят същото за нея, а и тя никога не ги молеше, нито го очакваше. Майка им нямаше никакви изисквания към тях. Докато размишляваха по въпроса, Шантъл ги повика на масата, сипа червено вино в гарафа и поднесе вечерята. Всички се настаниха и се нахвърлиха върху вкусната храна. Накрая и кратко направиха комплимент за готвърските умения. Вечерята беше превъзходна. Ще кача 10 кила, нервно отбеляза за Рейчел. А тук нямам курс по сепининг. Хубаво ще е и за теб, и за бебето, увери Апол. Трябва да ядеш повече. А изпоред него, тя тренираше прекалено много. Аеробика, сепининг, йога и всеки ден във фитнеса. Имаше великолепно тяло, върху което се трудеше усърдно, но сега беше бременна. Ти планираш ли веднага да забременееш? Обърна се Рейчел към Шарлат. Шантъл слушаше разговора им с интерес, но почти не участваше в него. Не. Искаме да изчакаме няколко години. Възнамеряваме да си купим по-голям апартамент и може би някой по-малък в Лондон, преди да се захванем с бебета. А и аз очаквам повишение и не желая да го пропусна. Звучеше типично за Шарлът и никой не се изненада. Тя обичаше да планира и организира всичко за далечното бъдеще и Руперт се съгласяваше с нея. Пол беше по-разхвърлен и небрежен. Не бяха планирали бебето. Но и двамата бяха щастливи. Родителите й кратко бяха наели сестра, която щеше да остане до бебето за около година, за да не се налага на младите да променят живота си прекалено много, и те изпитваха облегчение от това улеснение. За разлика от Шантал, която бе. Омъжена за начинаещ писател, роди три деца за пет години и се грижи за тях съвсем сама, без никаква помощ. Стана още по-тежко когато баща им почина няколко години по-късно и тя трябваше да работи на няколко места, за да ги издържа. Никой от тях не би искал да е в нейното положение. Бяха забравили напълно тежките дни, които бе преживяла. А и тя правеше всичко да изглежда лесно. Рейчел и и кратко помогнаха да разчисти в кухнята след вечеря, а мъжете се захванаха с видеоигри във всекидневната. После играхаше Ради и всички се смяха и съравноваваха упорито, както винаги. Легнаха си в полунощ. Шантал обичаше децата и кратко да са у дома. Ксавия ужасно и кратко липсваше, но се опита да го прогони от мислите си. Стори кратко се интересно, че нито Пол, нито Шарлат бяха попитали за него, само Ерик. Не знаеше за разговора им във всекидневната преди вечеря, защото бе заета в кухнята. Ако ги беше чула, щеше да се разстрои още повече. Те смятаха, че майка им не се нуждае от мъж, който да обича, а Шарлот и Пол дори бяха доволни, че без къса лъск са вие, и се надяваха да не му намери заместник. Сърцето щеше да е заболи още повече, ако научеше какво мислеха за нея. Жан-филип долетя от Пекин на бъдни вечер, но Шантъл нямаше време да се види с него тази седмица и си обещаха да обядват заедно, когато децата и кратко заминат. Тя отказваше срещи с приятелите си, когато децата бяха при нея. Не искаше да пропусне и една минута с тях. Разбраха се да се видят за обяд на 31 първи. Всички щяха да са си заминали, а Жанфилип щеше да остане в Париж още една седмица. Валери бе подредила коледната украса, когато Жан-Филип се прибра. Децата и кратко бяха помогнали и дори сами бяха направили няколко украшения от папиемаше и паети. Апартаментът приличаше на коледна картичка, а всички подаръци бяха красиво опаковани и сложени по дълхата. Той нямаше време да пазарува в Пекин и купи само малка китайска рукличка за Изабела, пожарна за Жан-Луи и плюшен тигър за Деймиен. Подаръкът му за Валери бе златна гривна от «Картие», която бе купил, когато се прибрал дома през ноември. Сутринта на коледа отвориха подаръците и отидоха заедно на църква, а по покъсно обядваха в къщи. В апартамента ухаеше съблазнително, а децата се радваха, че Жанфилип си бе у дома. Валери също. Двамата все още бяха под влияние на. Пътуването и кратко до Китай преди две седмици. През ануари тя щеше да се върне там за снимките на ВОК, а през февруари той щеше да се прибере в Париж отново. Положението не беше леко, но чувстваха, че могат да се справят с грижливо планиране и усилия от двете страни. Децата бяха добре. Както винаги, Валери се справяше отлично и често ги настаняваше пред компютъра, за да поговорят с баща си. Така той си остана част от ежедневния им живот, доколкото можеше. Валери се влюби в гривната от «Картие», а Жанфилип хареса часовника, който тя му подари. Децата се забавляваха лудо с подаръците си. След дългия ден, когато най-после си легнаха, всички се съгласиха че това бе една от най-прекрасните им коледи досега. сега. Жанфилип бе напълно убеден в това, когато Валери заспа в прегръдките му с усмивка на лицето. Ксавие сподели с брат си, че Шантал е скъсала с него. Матю го съжали, а Аник също се натъжи, когато чу новината. Харесваха Шантал и смятаха, че с Ксавие са чудесна двойка. Причината за разделата не им се видя логична, но нямаше обяснение какво свързваше или разделяше хората, ак се ги увери, че това наистина бе краят. Поканиха го да прекара Коледа с тях. Очакваха цяла армия гости, техни и на децата, но той отказа с извинението, че не е в настроение. След разделата Шантъл предпочиташе да е сам. Нямаше повод да празнува. На Коледа чете и гледа телевизия, после отиде на дълга разходка покрай сена. За момент дори се замисли дали да не влезе в някой от магазините за домашни любимци на Кея и да си купи куче. Но беше чувал, че повечето пристигат болни от Източна Европа, затова се въздържа. Прибра се от дома тъжен. Не можеше да се обясни защо жената, в която бе лудовлюбен, вече не го искаше само защото някой ден може да зареже заради помлада. Не беше справедливо. Не беше и кратко изневерил и наистина обичаше. Дори не бе флиртувал с онова момиче, просто обикновен разговор. Беше наясно със страховете на Шантал заради разликата във възрастта им, които предизвикваха паника в душата и кратко. Тя не отговори на нито едно от обажданията му през последните три седмици и очевидно не възнамеряваше да го направи. Накрая и той повярва, че всичко между тях е приключило. Сега трябваше да продължи живота си, но имаше нужда да потъгува известно време за любовта си. За него. Връзката с Шантъл не беше нещо случайно, а истинска любов. За него. Но явно не и за нея. Мислеше, че ще останат заедно за завинаги, разбираха се прекрасно, харесваха едни и същи неща. Кантората бе затворена до нова година и той прекарваше скучните си дни в дълги разходки по край сена и в Баулонския лес. Мислеше за Шантъл и му се искаше да намери някакъв начин да убеди. Че възрастта и кратко няма значение за него. Вече не можеше да си представи живота без нея. И не искаше. 18 Шарлът и Рупърт заминаха първи, два дни след коледа. Останаха при Шантъл само 4 дни, защото искаха да отидат на ски във Алдейзер. Някой от приятелите на Шарлът посещаваха курорта редовно и тя бе обещала на Рупърт най-прекрасните спускания в живота му. Двете с майка и кратко откриха идеалната сватбена на рокля в Кристиан Диор и Шарлат полудя от радост. Прилепваше и кратко отлично и не се нуждаеше от никакви поправки. Шантъл щеше да я занесе в Хонконг за сватбата през май. Купиха и тъмносиня рокля от Нина Ричи, за която Шарлат реши, че е подходяща за майка и кратко. Беше прекалено строга за вкус на Шантъл, украсена с бабешко болеро но тя реши да не разочарова дъщеря си и да облече това, което тя искаше. Роклята не и кратко хареса, но се примири. Без друго нямаше да познава повечето гости. Рупърт каза, че майка му избрала туалет в светлосиво, което и кратко се стори още по-потискащо. Като си имаха предвид всички ограничения и традиции, към които Шарлот стрикно се придържаше, сватбата нямаше да е забавна, а прекалено официална. Синовете на Шантал не се зарадваха, че трябваше да бъдат с сврак, но сестра им бе категорична. Рейчел пък се тревожеше, че през май още нямаше да отслабнала достатъчно след раждането. Но роклята на булката щеше да е фантастична. Шарлат имаше 8 шоферки и техните рокли се шиеха в момента в Хонкунг от известна дизайнерка. Подготовката за сватбата вървеше според плана. Рупърт и Шарлът заминаха за Вал Дейзър в чудесно настроение и благодариха на Шантъл за прекрасната коледа. Рупърт още сега и кратко съобщи, че следващата година ще прекарат празника със семейството му в Лондон. Родителите щяха да се редуват през година да празнуват с децата си. Пол пък каза, че с Рейчел може да се останат в Лей, тъй като нямаше да е лесно да пътуват с бебе по време на празниците, а и родителите. На Рейчел предпочитаха те да са с тях. Пол реши да покани Шантал Флей. Тя се опита да не заплаче и да не се оплаква. Вероятно това бе последната истинска коледа, която прекарваше с децата си. Ерик чу разговорите и забеляза на тъжените очи на майка си. Но тя бе мила, както винаги, не спори с тях, дори не коментира. Вече бях възрастни хора, които имаха нови семейства, а не само нея. Ерик потегли за Берлин за да се види с нализе, веднага след заминаването на Шарлат. Пол и Рейчел отлетяха за Мексико в деня преди нова година. Шантъл беше тъжна. Вечерта апартаментът и кратко се стори кошмарно празен. Винаги, когато децата си заминаваха, и кратко се струваше, че някой бе разкъсал сърцето и кратко. Искаши кратко се да запищи от болка. Почувства се особено наранена, когато те и кратко благодариха за прекрасната коледа като в същото време небрежно и кратко подметнаха, че няма да се върнат следващата година. Всички, с изключение на Ерик, който никога не знаеше плановете си до последния момент. Шантъл се опита да прогони депресията, когато се видя на обяд с Жан Филип на следващия ден. Но той веднага забеляза болката в очите и кратко. Тя му разказа за новините около децата. Не можеше и не биваше да се опитва да ги задържи при себе си, те имаха право на собствен живот. Проблемът беше, че тя нямаше и не бе имала от години, с изключение на кратката връзка с Ксавие. Жан Филип мразеше да я вижда тъжна. Според него, децата и кратко не полагаха достатъчно усилия да са до нея, особено след като бе останала съвсем сама, а тя винаги бе склонна да им се притече на помощ, което те като чели не забелязваха. Как се отнасят с Ксавие? Попита я той. След като си поръчаха обяд. Чудеше се дали децата и кратко не бяха се държали лошо с него. Знаеше, че Шарлът е способна на това, а и вечно турмозаше майка си. Не трябваше да правят нищо, отвърна тя, избягвайки погледа му. Защо? Той не беше с нас. Скъсахме преди няколко седмици. Шантъл изглеждаше съсипана, когато го каза, и Жанфилип се изненада. Мамка му. Защо не ми каза? Нуждаех се от време да свикна с това. Какво стана? Вървеше идеално, когато говорихме за последен път. Реших да избягам преди това да се промени. Какво? Шашна се той. Превантивна операция. Отидохме на купон и той прекара цялата вечер в разговор с красиво момиче. Осъзнах че занапред ще виждам подобни неща. Мястото му е с нея, а не с мен. Приличам на баба и кратко, или на неговата. Той е хубав, млад мъж. Не трябва да е с жена на моята възраст и рано или късно ще го разбере. Реших да не чакам. Няма смисъл. Жен Филип знаеше, че тя се притесняваше от разликата във възрастта и мощ от самото начало. Какво каза той? Натъжен, попита Жен Филип. Твърди, че ме обича и не иска по млада жена, но някой ден, някой ден ще поиска и това ще ме убие. Е, не съвсем, поправи се тя. Но не искам да преживявам подобна агония, затова реших да приключа още сега. Времето никога не е добро за такива неща. И просто го направих. Как се чувстваш сега? Ужасно. Но това е правилното решение. Не очаквах да ми хареса, но е правилно. Той обади ли ти се? Безброй пъти. Но не отговарям на обажданията му. Няма за какво да говорим. Приключих и това е. Не искам да го виждам и да говоря с него. Ксавие трябва да продължи живота си. А ти? Попита жан Филип. Забелязал. Тъгата в очите и кратко. Аз не трябва да правя нищо. Просто си себе тук. Ще пиша. Ще виждам децата, когато мога. Но вече няма какво да очаквам, освен да ги виждам все по Прекалено са заети със собствения си живот и новите си семейства. Така става с деца на тяхната възраст, които не живеят в същия град. Шантъл приемаше съдбата си. Нямаше избор. Но като нейн приятел, Жан Филип мръзеше това, което децата и кратко причиняваха. Никой не беше виновен, но бе ужасно за нея. А ако тя нямаше мъжи свой собствен живот, освен работата, нещата само щяха да се влушават. Тя също го знаеше. Не можеш просто да скъсаш с него по този начин. Ако казва, че те обича, а и ти го обичаш, защо не му дадеш шанс? Защото ще ме боли прекалено силно някой ден, когато го загубя. А това неминуемо ще стане. Той може пръв да те загуби. Може да се влюбиш в някой друг преди него. Но това не беше стила и кратко, и двамата го знаеха. Шантъл беше вярна, лоялна и обичлива жена. Но Жан Филип имаше чувството, че Иксавия бе такъв. Адски глупаво бе от нейна страна да се откаже от него заради нещо което може никога да не се случи. Знам, че съм права. Не мисля така. Жанфили приятко и кратко противоречеше, но пък го правеше решително. Тя обаче отказа да послуша съвета му за Ксавие. Беше убедена, че е взела правилното решение. Какво ще правите до вечера? Попита го тя, за да смени темата, а и все пак беше нова година. Ще си остана от дома с децата. Връщам се в Пекин другата седмица. Искам да прекарам всяка минута, която мога, с Валери и децата. А ти? Планове за до вечера. Разбира се, можеше да предположи какъв щеше да отговоря ти кратко. Ще си легна в девет, усмихна се тя. Или порано. Мразя нова година. Аз също, съгласи се той. Но му се искаше Шантъл да планира нещо по-интересно от това да си легне сама. Празниците не бяха лесни за нея, а този път и кратко се бе наложило да се преструва на смела пред децата. Само Ерик беше забелязал тъгата и кратко. Разделиха се пред ресторанта и Жан и кратко обеща да се видят отново, преди да замине. И той се чувстваше разстроен заради раздялата и кратко с Ксавие. Бенедата замина с Дарам за Лондон за да прекарат нова година там. Той долетя с личния си самолет от Делхи предишния ден и се отби да вземе от Милано. Беше резервирал обичайния си апартамент, кларич и маса за вечеряв. Бара на Хари, любимия им ресторант. Бяха поканени и на купоно приятели в Найтсбридж, но не останаха дълго, нямаха търпение да останат сами. Точно в полунощ той я прегърна и целуна, а после се върнаха в хотела и си легнаха. На 1 януари закосиха късно и се разходиха из Хайт парк. Бенедета носеше красивата диамантена гривна, която не сваляше от ръката си, откакто и кратко я беше подарил. След станаха в хотела, гледаха телевизия и се любиха. Само преди шест-седем месеца тя не би могла да си представи, че ще прекара нова година по този начин. Тогава бе сигурна, че ще омъжена е за Грегорио до края на живота си. Независимо колко лошо се държеше той. А сякаш бе паднал от небето като божествено чудо. Щастлива ли си? Попита я той и тя го погледна широко усмихната. Абсолютно, отговори тя и го целуна. Чудесно! Идеалното начало за нова година. Грегорио и Аня прекараха нова година в Куршевел. Той предпочиташе куртина в италианските алпи, но тя настоя за куршевел. Курортът бе буквално превзет от руснаците и дори някои от уличните табелки вече бяха на руски. Менютата в ресторантите, продавачките по магазините бяха рускини. Някои от колежките и кратко също бяха тук със семействата си, други – с любовниците си. По богатите руснаци си бяха на ели къщи. Грегори знаеше, че Аня обича да се вижда с сънародниците си. Бебето и гувернантката също бяха с тях. Всеки ден Грегорио ходеше на дълги разходки с Клаудия. В кенгурото на гърдите си можеше да я вижда, да и кратко говори и да я кара да се смее. Позволи на гувернантката да отида на ски, защото предпочиташе лично да се грижи за дъщеря си. Нощем двамата Саня скитаха и с местните ресторанти. Той обичаше да се фука с нея и се радваше на вакансията им. Напоследък Аня пътуваше много и кариерата й кратко процъфтяваше. Почти не бе се прибирала в Милано от септември, но Грегорио не се оплакваше. Надяваше се, че постепенно това ще се промени. А и тя изглеждаше щастлива в куршевъл с него. Всеки ден караше ски с руските си приятели, а той оставаше с бебето. Грегорио и кратко подари червено пълто от норки на Диор за нова година и тя много се зарадва. Съчета го с черна мини пола, прозрачна блуза и обу високи над колената велурени бутуши с високи токчета, за да отидат на вечеря. Аня беше изключително красиво момиче и. Раждането не беше променило фигурата и кратко. Беше по-красива и отпреди, и Грегорио се гордеше через нея. Този месец тя бе на корицата на няколко списания. Наскоро я бяха наели за снимки в япония. Грегориу се чувстваше млад и секси. Когато беше саня, макар семейството му все още да отказваше да се запознае с нея. Снахите му не я одобряваха, а според него братята му ревнуваха, независимо, че не го признаваха. Но връзката с нея подхранваше егото на Грегорио. Отношенията им не бяха толкова близки и топли, както веднага след раждането на бебетата, през онези ужасни три месеца, но той все още се радваше, когато беше с нея у дома в Милано. А и тя изглеждаше щастлива, когато са заедно. Приятелите му продължаваха да странят от него. В редките случаи, когато получаваше покана за парти, тя никога не включваше и Аня. Не ги поканиха никъде за нова година и за това той реши да доведе в Куршевел да се позабавлява с хора, които и кратко бяха по сърце. На нова година и кратко предложи да прекарат в апартамента с романтична вечеря, тъй като всички ресторанти щяха да бъдат претъпкани. Аня се разочарова, бяха поканени на няколко купона. Твоите приятели говорят само руски, напомни и кратко той, но после и кратко предложи да излезе сама след полунощ. Така ще да прекарат чудесно заедно и да посрещнат нова година. Грегорио беше освободил говернантката за празника, защото предпочиташе да останат сами с бебето. Аня изглеждаше умопомрачително в ослепителната червена рокля, прилепнала по нея. Двамата се насладиха на великолепна вечеря в апартамента си. Григорио поръча хайвер, омари и шампанско. пируваха и се забавляваха, а Клаудия спеше кротко до тях. Аня често я поглеждаше. Майчинството и кратко се виждаше съвсем нереално, а сега, когато пътуваше толкова много, не разполагаше с достатъчно време за дъщеря си. Грегорио забеляза как Аня гледа бебето и се усмихна. Малка кукличка, нали? Клаудия беше дребно, но живо бебе, и обсипваше баща си с усмивки. На 6 месеца изглеждаше малко поедра от новородено. В полунощ се целунаха и Грегорио искаше да се любят, но Аня нямаше търпение да се види с приятелите си. Обеща му да се прибере рано и 20 минути по-късно той остана сам с дъщеря си. Не беше новогодишната нощ на мечтите му, но все още вярваше че си струва да е заедно с 20. Четири годишната си приятелка. Изгледа някакъв филм по телевизията, после пренесе бебето спалнята, легна си и заспа. Аня се пъхна в леглото до него в три сутринта и веднага заспа. Грегорио подозираше, че бе пинала здраво с приятелите си. На следващия ден, когато бебето го събуди, Аня вече бе облечена и пиеше кафе. Грегорио заведе дъщеря си при говернантката, за да нахрани. Рано си станала, каза той, като се наведе да я е целуне. Честита нова година. Как прекара с нощи? Той седна до нея по хълът и си сипа кафе. Забеляза, че тя беше с панталони бутуши с висок ток, а не с кюрски екип. Отиваш ли някъде? Попита той. Заминавам, тихо каза тя, без да го погледне. Удома ли? Бяха планирали да останат тук още няколко дни и той се очуди. Аня го погледна сериозно. Заминавам за Лондон с Миша Горгович. Грегорио беше чувал това име. Руснакът бе натрупал огромно състояние като финансист в Лондон. Защо заминаваш с него? Не разбра, Грегорио. Заминавам с неговия самолет, каза тя тихо, без да отговори на въпроса му. Той ме покани. Той знае ли за мен и детето? Разтревожи се Грегорио. Очите на Аня се напълниха със сълзи. Не беше съвсем безсърдечна. Просто сърцето й кратко не принадлежаше на него и бебето. Не мога да направя това, ти, бебето, беше различно в болницата. Тогава всичко изглеждаше реално. Но вече не. Не знам какво да правя с нея, нито как да се грижа. Клаудия плаче всеки път, когато е докосна, а единственото, което ти искаш, е да си с нея. Забавлявахме се в началото, преди близнаците. Сега вече не искаш да излизаш никъде и да правиш нищо, освен да се грижиш за бебето. Не съм готова за ролята на майка. Мислех, че мога, но сгреших. Чувствам, че не мога да дишам, когато съм с Клаудия или с теб. И искам да отида в Лондон с Миша. Аня мислеше само за себе си. Напускаш ли ме? Шокирана погледна той, не можеше да повярва на думите и кратко. Ще се върнеш ли? Все още не разбираше напълно смисъла на думите и кратко, а и не искаше. Той бе изгубил толкова много заради нея, че действията и кратко сега му се струваха немислими. Тя поклати глава отрицателно. Мрази Милано и не мога да работя там заради бившата ти жена. Ами ние! Клаудия! Мисля, че трябва да остане при теб. Аня говореше откровено, но поне се престори на засрамена. После стана и. Влезе в спалнята да събере багажа си. Грегорио я последва с трещено изражение. Това ли е всичко? Просто ни напускаш и изчезваш с друг? Тя не отговори, а продължи да прибира дрехите си. Остави куфарите на пода и се обърна да го погледне, докато обличаше червеното пълто, което беше и кратко подарил предишния ден. Съжалявам, каза тя. Обичахте в болницата, но там беше като в затвор, като на пустинен остров. Вече не го обичаше, беше се завърнала в своя свят. Вторачен в нея, Грегорио си помисли, че и той не я обича. Обичаше представата за нея, онова... В което тя евентуално би могла да се превърне, но не и истинската Аня. Най-после осъзна, че единствената жена, която бе обичал, беше Бенедета. Искаш ли да видиш бебето, преди да заминеш? Мрачно попита той, но тя поклати глава и повика пиколото да отнесе куфарите и кратко. Беше странна, кратка и безчувствена раздяла. Аня го погледна и му повтори, че съжалява, но той не се опита да спре. Знаеше, че не би могъл. Не можеше да се конкурира с Миша Гургович и не искаше. Клаудия е по-добре с теб, каза тя отново. Той кимна, доволен, че поне не искаше да отведе дъщеря им. Това щеше да го убие. После, без да каже и дума повече, тя затвори вратата. Грегорио се отпусна тежко на стола. Лудостта бе приключила. Следоват се върна в Милано с Клаудия и говернантката и се разходи с апартамента. Гардеробите бяха пълни с дрехите и кратко, а сейфът с бижутата, които и кратко беше подарил. Не беше ги взела в Куршевел и той се замисли дали щеше да го помоли да и кратко ги спрати в Лондон. Вероятно щеше да го направи. Изчака два дни преди да се обади на Бенедета. Изпрати и кратко имейл. Няколко съобщения по телефона и кратко остави безброй на гласовата поща, но тя не отговори. Най-после се свърза с секретарката и кратко и помоли за среща. Обеща да му звънне, след като говори с госпожа Мариани. Беше сигурен, че няма да иска да го види, но на другия ден секретарката се обади и това му се стори обнадеждаващо. Госпожа Мариани ще ви очаква утре в девет сутринта, сухо му съобщи тя. Има друга среща в 9.45, така че не закъснявайте. Чудесно. Моля ви, благодаря и кратко от мое име, учтиво каза той. Разбира се, каза секретарката и затвори. На следващия ден Грегорио пристигна в офиса точно на време. Почувства се странно. Неговият кабинет бе надолу по коридора, в един друг живот. Опита се да не мисли за това, когато влезе при Бенедета, издокаран в идеално скроен тъмносив костюм с бяла риза и синя вратовръзка. Беше също толкова чаровен, както и преди. Погледна е сонзи пламък в очите, който някога я разтапяше. Но вече не беше същото. Имаше време, когато се поддаваше на му, но сега остана равнодушна и изпита облегчение. Онези дни бяха отминали безвъзвратно. Тя седна зад бюрото си и го покани на стола срещу нея. Благодаря, че се съгласи да се срещнем, каза той сериозно. Не бяха се виждали от Юли, откакто дойде да и кратко каже, че я напуска заради Аня, а тя отговори с молба за развод. От тогава минаха почти 6 месеца и всичко се промени. За него те и двамата си бяха същите, бяха се обичали дълго време. Връзката им не беше краткотрайна като тази с рускинята която напомняше на фойерверк, блеснал за минути и угаснал. Струва ми се абсурдно да се избягваме един друг, след като вече живееш отново в Милано, студено каза Бенедета. Градът е малък. Няма нужда да се крием. Разбрах, че вече работиш с братята си. Прояви добър вкус и не спомена манекенката и детето. Да, сериозна промяна, тихо отвърна той. Те ръководят стар бизнес, както знаеш. Но бизнес, който върви добре, усмихна се тя. Грегорил имаше чувството, че пред него стои съвсем непозната жена, а на унази, която бе негова съпруга в продължение на 20 години. Забеляза, че Бенедата бе отслабнала и променила прическата си. На ръката й кратко забеляза гривна с огромни диаманти. Зачуди се дали камъните бяха истински и откъде я беше купила. Обикновено си падаше по потрадиционни бижута и двете семи прада бяха известни като притежателките на най-красивите бижута в Милано. Изглеждаш чудесно, Бенедета, предпазливо започна той. Благодаря, ти също, учтиво отвърна тя. Не знам откъде да започна. Дойдох да те помоля нещо и да ти призная нещо. Искам да ти кажа колко съжалявам за всичко, което се случи. Бях пълен глупак и те поставих в кошмарно положение. Тя на съгласие и се зачуди дали наистина бе дошъл само за да се извини и да моли за прошка. Ако беше така, значи бе посвестен, отколкото тя мислеше, макар че вече това нямаше никакво значение. Наистина не знаех как да действам след раждането на бебетата. Тя на отново и сведе поглед. Споменът и за нея беше болезнен. Не е нужно да си припомняме това, Грегорио. И двамата знаем какво се случи и защо. Просто исках да знаеш, че се чувствам ужасно заради това. Знам колко сгреших. Мога да те уверя, че никога вече няма да се случи подобно нещо. Надявам се, студено отговори тя. Заради жената, с която си сега. Никой не заслужава да преживее такова нещо. За нея бе истински Също и за него, но той си го беше избрал, а тя не. Оставаха само 20 минути до следващата и кратко среща, и Грегорио замик се поколеба. Искам да те помоля да приемеш искрените ми извинения и да се върнеш при мен, Бенедета. Да опитаме отново. В името на онези 20 години. Очите му се насълзиха, а Бенедета го погледна очудено. Аз нямам вина. Ти го направи. Когато започна връзка с онази жена. И всички други преди. Заяви ми, че ме напускаш заради нея. Едва тогава подадох му оба за развод. В противен случай нямаше да го направя, напомни му тя. Тя си отиде. Няма да се върне. И аз не искам да се връща. Това бе лудост от моя страна. Също като много други преди, помисли си бе на но не го каза. Ще имам пълно попечителство на детето. Тя не го иска. Клаудия е прекрасно бебе, усмихна се той. Очевидно обичаше дъщеря си, но себе. Подиграл с 20 годишния им брак, а тя се бе примирявала прекалено дълго. Но вече не искаше. Ай сега бе влюбена в Дарам. Силно и истински. Грегорио изпусна влака. Най-после. Не мога, искрено каза тя. Вече не изпитваше нищо към него, освен съжаление. Беше напуснал заради друга жена, която му роди дъщеря. А когато тя го заряза, пожела да се върне при нея. Бенедата също четеше клюките и стаблоидите. Аня се перчеше с Лондон с Горгович и заявяваше на всички, че е приключила с Григорио. Защо не? Очуди се той. Дори не я е попита дали в живота и кратко има друг мъж. Въобще не му идваше на ум, а и тя не би му казала. Не беше негова работа. Обичаме се повече от 20 години, продължи той. Аз вече не те обичам. Съжалявам за случилото се. И заради двама ни. Много хора пострадаха. Не само ние, но и семействата ни. Хората, които вярваха в нас и загубиха работата си, когато ми се наложи да реорганизирам компанията. А най-вече ние двамата, може би дори и детето ти. Но вече не може да сме заедно. Вярвах ти дълги години. Надявах се в крайна сметка да постъпиш правилно. Но вече никога не мога да ти имам доверие. А без доверие няма любов. Научих си урока. И за мен бе трудно. Надявам се да си го научил. Аз научих моя, отвърна тя, после стана. Благодаря ти за предложението. Означава много за мен, каза тя тъжно. Но не мога да го приема. Грегорио я изгледа шокиран. Беше сигурен, че ще успее да убеди да се върне при него. Но дори и дарам да не съществуваше, тя не би го направила. Той остана вторачен в нея за минута. После си изправи. «Поне ще помислиш ли?» Попита той. Тя поклати глава отрицателно. «Ще те излъжа, ако ти кажа, че ще се върна». «Не мога». «А никога не съм те лъгала, Грегорио». «Никога». За съжаление, не можеше да каже същото за него и той го знаеше. Беше се събудил прекалено късно. Той стана... Наведе глава и тръгна към вратата. Винаги ще те обичам, Бенедета, каза той. Не беше сигурна дали той въобще е способен да обича някого. Сега просто го казваше, за да получи онова, което искаше. Копнеше отчаяно да се измъкне от бурята заедно с детето си. А Бенедета бе убедена, че искаше да се върне и в компанията. Опитваше се да върне времето назад и отново да разбие сърцето й кратко. Обади ми се, ако промениш решението си, каза той, преди да излезе. Бенедета отново поклати глава и се усмихна. Няма да го променя. Грегорио затвори вратата и тръгна по коридора. Замисли се как да действа за напред. План А пропадна. Бенедета мислеше за него, без да изпитва абсолютно никакви чувства. 19-в деня предижам Филип да се върне в пекин. С Валери и децата вечеряха в кухнята. После той ги скъпа, прочете им приказка и ги настани по леглата. Това бе едно от нещата, които му липсваха много, когато беше в Китай. А срещите в скайп не можеха да се сравнят с прегръдките и целувките им. Върна се тъжен в спалнята и дълго си бъбриха с Валери. Хубавото бе, че ще се видят след няколко седмици отново. Валери беше организирала всичко за сесията в Пекин. Бенела фотографии и манекенки. Секретарката й кратко бе помогнала да подбера дрехите, които да вземе заедно с двама помощници. Найха и десет от манекенките, които бе видяла в Пекин. Снимките щяха да са зашеметяващи, а Филип отново да се настани с нея в хотела. Валери щеше да е заета през повечето време, но поне нощем щяха да са заедно. А после той планираше да се върне в Париж през февруари. Този път тя изглеждаше странно спокойна преди заминаването му, което го разтревожи. Не беше забравил напълно притесненията си, че може да се увлече по друг докато го нямаше. Трябва да ти кажа нещо, каза тя, когато си легнаха. Говорих с шефката ми. Интересуват се от Китай. Искат да работят там за една година. И тя няма да напуска до тогава. Искат да замина за Пекин в началото на юни. А когато се върна, ще стана шеф. Една година там заедно, не ли чудесно? Ще вземем и децата с нас. Може дори да успея да продължа и консултантската си работа. И те все повече се интересуват от азиатския пазар и искат да проуча места за магазините им. Мога да съм важният им човек в Пекин. Какво мислиш? Жан Филип замълча за миг, после силно я прегърна. Мисля. Че си страхотна. Не очаквах да приемеш нещо подобно. И видях колко несправедлив бях да те подлагам на натиск. Сигурна ли си, че искаш да го направиш? Пекин не е най-доброто място за живеене. Валери не познаваше и един човек, който да харесва града, но смяташе, че може да се справи. Беше интересна възможност. Сигурна съм, че ти ще ми помогнеш, отговори тя сериозно. Беше смела и силна жена, твърдо бе решила да се премести в Китайс. Децата! Мили Боже, Валери! Как някога мога да ти благодаря за това? Върни се в Париж, когато двете ти години изтъкат. Не подписвай отново, отговори тя решително. Няма! Обещавам ти! Жан Филип вече участваше в няколко от най-важните сделки на компанията, които щяха да му донесат страхотни пари. Тя го разбираше по-добре сега, след като вече бе ходила там, макар да имаше да учи много за Азия. Но вярваше, че ще е вълнуващо да работи там една година. Трябва да найема по-голям апартамент, каза Жан Филип. И по-хубав. В райони, където живеят чужденците, той едва успя да заспи тази нощ. Новината на Валерий бе толкова вълнуваща. Намериха компромис, идеален и за двамата. Тя го беше направила. И той знаеше, че Валери щеше да спаси брака им. Това бе най-прекрасният подарък, който някога му беше правила. На следващата сутрин той скочи от леглото, готов да завладее света, въодушевен от завръщането си в Китай и повлюбен в жена си, отколкото когато и да било преди. Тя се усмихна, докато го гледаше, как се облича. Обичам те. Ти си фантастична жена, извика той и я е целуна пламенно. Както казват у нас, отвърна тя на английски. Ти самият не си много лош. Преди да замине Жан Филип, звънна на шантало от летището, за да сподели чудесната новина, че Валери и децата идват в Пекин. Тя се изненада, беше доволна, че нещата при тях се уредиха така добре. Самата тя звучеше ужасно, каза му, че е болна от грип. Той я посъветва да се грижи за себе си и затвори. Шантъл беше настинала лошо и остана в леглото цяла седмица. Настинката се превърна в бронхит и синуит и се чувстваше кошмарно. Най-после завърши сценария за концлагера, но в продължение на две седмици не посмя да излезе, беше и кратко зле и почти не се хранеше. Ксавия продължаваше да и кратко липсва, макар да бе сигурна, че е поступила правилно. Валеше дъжд от няколко дни, който се превърна в сняг и с ограшица. Шантъл най-после реши да отида до бакалницата и до аптеката, за да вземе предписаните и кратко антибиотици. Опакова се в стар да от и вълнена шапка, но когато стигна до магазина, бе подгизнала. Тръгна към къщи с турба покупки, свела глава заради силния вятър. Не се чувстваше добре, имаше температура. Закашля се и се сблъска с някакъв човек защото не гледаше къде върви. Беше мъж с жена до себе си. Вдигна очи и яхна, когато видях ксавие. Знаеше колко ужасно изглеждаше. Носът ти кратко бе червен, устните, напукани, очите, насълзени. Беше мъртвешки бледа и кашляше зловещо. На всичкото отгоре едва не се задави, когато видя момичето с него. Беше нежна блондинка, която надали бе на повече от 19. е бе минал от едната крайност на другата. Предвидимо, помисли си тя. Добре ли си? Попита той, като я хвана за лакатя. Иронията на положението беше ужасна. Момичето носеше почти същите дрехи като Шантъл, но изглеждаше прекрасно, а тя се почувства като бабата на е Матусъл едно и не можеше да спре да кашля. Добре съм, задавено отговори тя. Грип. Не се доближавай, за да не се заразиш. Тя се усмихна на момичето, което търпеливо изчакваше Ксавие. Времето беше кошмарно, валеше с ограшица и почти нямаше видимост. Ксавие се разтревожи за Шантъл, виждаше колко сериозно е болна. Трябва да се прибереш от дома, посъветва е той. Беше събота и очевидно в Савия и момичето прекарваха уикенда заедно, тъй като още бе доста рано. Как си? я той преди да избягат от лошото време. Чудесно, отговори тя, но не прозвуча убедително. Честита нова година Французите имат навика да си честитят нова година буквално до края на януари. После Шантали махна и тръгна нагоре по улицата, стиснала турбите с покупки. Срещата с него бе истински шок и още бе разтреперена, когато се прибрал дома и свали мокрото пълто и ботушите. Краката и кратко също бяха мокри. Навлече още един полувер, направи си чай и глътна антибиотика. После седна и си припомни случката с Ксавие и красивата му нова приятелка. Ядоса се, че тя самата изглеждаше толкова зле. Не можеше ли съдбата да прояви малко повече благосклонност? Когато ги срещна тази сутрин. Според нея, това бе знак, че постъпи правилно като скъса с него. Ови в кашмиреното дяло, оботопли чорапи и се просна в леглото с джинсите и половера. Зачуди се дали грипът щеше да убие, или просто щеше да се умре от разбито сърце. Хората през 18 век са умирали точно по този начин. Чувстваше се отвратително и така изглеждаше. Половин час по-късно. Когато звънецът долу звънна, тя не му обърна внимание. Не получаваше поща събота, а ако бе препоръчено писмо от някоя компания за кредитни карти, не си. Заслужаваше разкарването. Имаше повече от достатъчно кредитни карти. Но който и кратко да натискаше звънеца, отказваше да се отдръпне от него. Тя изръмжа в бесена, стана от леглото и отида до домофона в коридора. Вдигна слушалката. Аз съм. Ксавие. Надвика вятъра той, а тя и стена. Вирво да съм. Мога ли да се кача? Не, защо? Трябва да говоря с теб. Шантъл си помисли дали приятелката му не беше с него, но не попита. За какво? Попита тя и в домофона воя на вятъра. Бременен съм. Не можеш да ме зарежеш по този начин. Ксъвия звучеше отчаян, а тя избухна в смях. Поклати глава и натисна бутона, за да му отвори вратата. Чу го да и кратко благодари и след минута отида да му отвори вратата. По лицето му течеше вода, а вълнената му шапка бе подгизнала. В коридора вече имаше огромна локва. Благодаря, че ми отвори, каза той. Влязоха в кухнята, тя му подаде кърпа и сложи вода за чай. Все още имаше няколко пакетчета от любимия му чай. Подаде му чашата и двамата седнаха в кухнята. Приятелката ти е много красива, каза тя, като отпи от чая, а той остави чашата си на масата. Не ми е приятелка. Тя е новото гадже на племенника ми. Обещах да и кратко помогна за изпитите по право. Но знаех, че така ще си помислиш, когато те видях. А какво друго да помисля в събота сутрин? Не че е моя работа. Тя се опита да говори небрежно, но не се получи. И отново се закашля зловещо, а той я загледа напрегнат. Слушай, Шантал, обичам те. Изкарах най-ужасния месец в живота си, след като ме заряза. Съсипа ми празниците. Не мога да живея без теб. Не искам по млада жена... Нито каквато и да била друга. Искам теб. Не можеш ли да го разбереш? Какво, по дяволите, правим? Изглеждаш кошмарно, наистина. Аз пък не мога дори да разсъждавам. Никога до сега не съм бил толкова щастлив с някоя жена, както с теб. Не може ли да опитаме отново, преди да умреш от туберкулоза в мансардата си, а аз да се хвърля сена? Шантъл се усмихна неохотно. Наистина си прекарваха чудесно заедно. Опитваше се да го забрави, но не можеше да отрече истината. Много си драматичен, отбеляза тя. Аз ли съм драматичен? Говорих с червено коса жена половин час и ти ме заряза. Колко драматично е това? Изглеждаше ми разумно по нова време, превзето отговори тя, като напълни чашите отново и забеляза, че снегът себе. Усилил. Не беше разумно, а откачено. Кълнати се, че никога вече няма да говоря с друга червено коса жена. Всъщност, с никаква жена по 90 години. Може да ми слагаш превръзка на очите всеки път, когато излизаме. Моля те, Шантал, дай ми шанс. Той я е погледна умолително и тя му се усмихна. Нямаше начин да се отърве от него. Обичаше го прекалено много. Ти съсипа желанието ми, каза тя окорително, като си припомни Фенера в бялата нощ. Аз ли съсипах желанието ти? Ти ме изхвърли. Мога ли да ти напомня, че събрах всичките ми вещи в куфар и ме изрита навън? Колко дружелюбно бе това? Бях разстроена. Да, аз също. Между другото, куфарът още си седи в коридора. Полодявах всеки път, когато се опитах да го разопаковам и накрая се отказвах. Честита ти коледа! Оцели момента! Съжалявам, разкая се тя и го погледна нежно. Бихте целунала, но сигурно ще те заразя. Не ми пука, отвърна той и я целуна толкова страстно, че дъхът ти кратко спря. Готово! Сега може да умрем заедно. Аз тък му взех антибиотик. Може да оцелея, усмихна се тя, а той си яеше от щастие, сякаш безпечелил от лотарията. Целуна я още няколко пъти и я последва спанята. Тя потопа леглото до себе си и той се мушна вътре. Сегушиха се под юргана, както бяха с дрехите. Снегът валеше силно и покривите побеляха, а те си бъбриха цял ден, приготвиха си вечеря заедно и заспаха прегърнати. На сутринта, когато се събудиха, Градът бе потънал в сняг. Ксъвие се огледи стаята, като че ли се беше загубил. «Дали съм умрял и съм в рая?» Попита той, а тя се ухили. «Не, аз умрях». «Не е възможно», възрази той. «Вчера взе антибиотик». «Искаш ли да излезем да си поиграем с нега?» Тя кимна вълдушевено и след малко се замеряха с снежни топки. Прибраха се мокри, със кръж и бързо съблякоха пълтата си. Трябва да вземем гореща вана или двамата ще се разболем. Повярвай ми, аз съм майка и разбирам от тези неща. Щом настояваш, отвърна той. Шантъл напълни ваната, съблякоха се и се настаниха вътре. Лежаха усмихнати и си говореха, после хсавия е целуна и всичко започна от начало. Едно библейски персонаж, живял 969 години, БПР. 20 даръм пристигна в Милано при Бенедета по време на седмицата на модата през февруари. Това щеше да е второто и кратко ревю след реорганизацията на компанията, и тя го покани да придружи. Предупреди го, че положението винаги бе откачено, в последния момент се случваха хиляди неща и тя щеше да е доста заета, но дарам вече беше важна част от живота и кратко, и тя искаше да е до нея. Беше му резервирала едно от най-хубавите места в залата, а той търпеливо изчака цяла седмица. Не искаше да я е расейва, но държеше да е наблизо. Отседна в апартамента и кратко, и през деня работеше на компютъра си, когато тя беше заета. Бенедета го покани да присъства на някой от пробите и да дойде за малко зад колисите преди ревюто. После го настани в залата сред важните хора от модната индустрия, редактори на списания, търговци и дизайнери от цял свят, стилисти, стотици журналисти. Светлините примигнаха, музиката за свири и представлението започна. Манекенките изкачаха на подиума една след друга, като топки от машина. Зад колисите бнд ги оглеждаше за последен път и им даваше сигнал да тръгнат. Ревюто беше страхотен хит. После ходиха по купони, запознаха се с други дизайнери, говориха с купувачи и очароваха всички редактори. Фотографите направиха безброй снимки на Бенедета и Дарам. Те бяха горещата новина в Милано в края на седмицата на модата. Забавлявали се? Попита го тя в края на вечерта. Страхотно! А ти беше великолепна! Тази нощ той кратко подари втора диамантена гривна която подхождаше идеално на първата. Бяха фантастични. Айбенедата беше използвала множество цветове, платове и камъни, които бе донесла от Индия. Духът на тази красива страна живееше в моделите и кратко по фин, изящен начин. А гривните, които тя никога не сваляше, незабавно прикуваха вниманието на пресата. Бенедета разказа на дарам за посещението на Грегорио и предложението му да се съберат отново. Индиецата погледна с облегчение, когато разбра, че за това не може и дума да става. На един от купоните Бенедета чу, че Грегорио излизал с няколко от манекенките през седмицата на модата. Очевидно не си губеше времето. Както винаги. Бенедета замина за няколко дни с дарам, за да си почине след ревюто. Отседнаха в Илпеликано в Арджентарио, романтично градче на морето. Дарам бе впечатлен от усърдната и кратко работа и от таланта и кратко. Искаше му се да замине за Индия с него, но трябваше да започне работа по следващата колекция. Надяваше се да му гостува отново след няколко месеца, а междувременно щяха да продължат да се срещат в Милано или Лондон всеки месец. Дарам се прибра в Индия след кратката им ваканция, но обеща да се върне след няколко седмици. Графиците им вече бяха в пълна хармония и тревогите и кратко, как ще успеят да се виждат, се оказаха на празни. «Щастлива ли си?» Попита той, когато се съгушиха в леглото в нощта преди заминаването му. «Много. Както винаги, когато съм с теб. Тя се усмихна сънливо, а той я е целу на нежно. Бенедата си помисли за пореден път каква късметлика беше». Даръм се оказа най-чудесният мъж света и беше истинско чудо, че бяха се намерили един друг. Два месеца, след като се сдобриха, Шантъл и Ксавия спяха дълбоко, когато в 4 без 15 сутринта телефона звънна. Той го чу първи и внимателно събуди. Шантъл приемаше всички обаждания, независимо от часа, тревожеше се за децата си. Ксавия и кратко подаде телефона. Да. Каза тя сънена. Ксавие се зачуди кой ли звъни по това време. В колко часа? Как се чувства? На колко време са сега? Звънни ми по-късно, за да ми кажеш как върви. После тя затвори и му се усмихна. Беше Пол. Рейчел ражда. Заспаха и телефонът звънна отново след три часа. Пол съобщи, че има проблеми с раждането и ако шерката не харесвала сърцебиенето на бебето. Отиваха с Линейка в болницата, където вероятно щяло да се наложи да извадят. Бебето с Цезарово сечение. Пол беше обезумял от тревога. Шантъл се опита да го успокои. после затвори. Защо имам чувството, че работим на един от онези горещи телефони? Попитах се вие, когато и двамата се отказаха от идеята да заспят отново. Шантъл се надяваше, че Рейчъл и бебето ще са добре. Още в самото начало им бе казала, че раждането дома е истинска лудост. 20 минути по-късно на от Сидър Синай, съобщи, че контракциите се засилили, а сърцебиенето на бебето отново било нормално. Разумно бебе. Иска да се роди в болница, отбеляза Шантъл и Ксавия се засмя. Нямам никаква нужда от деца. Мога да изживея всичко чрез твоите, каза той. Миналата седмица Ерик им се обади, когато братът на Анализа бе арестуван за шофиране в пияно състояние. Ерик поиска съвет от майка си какво да направи, дали да му плати гаранцията или да го стави в ареста, за да му даде урок. Брат и кратко беше на 18, още ученик. Шантъл го посъветва да го стави в килията за една нощ, за да изтразнее и да го вземе на сутринта и той я послуша. А сега получакваше Рейчъл Рейчел да роди малки им принц. Майка и кратко вече бе пристигнала в болницата и подлодяваше и Пол, и лекарите. Искаше да присъства на раждането, но Рейчел не беше съгласна. Докато слушаше сина си, Шантъл си помисли, че се радваше да си в Париж и да не дразни децата в ЛАИ. След последния доклад Пол не се обади през следващите три часа. Шантъл се надяваше всичко да върви добре. Не искаше да звъни и да досажда, а и те без друго надали щяха да отговорят. В 9:30 половина получи съобщение от Пол. Не става. Цезарово сечение след 10 минути. Горката Рейчел. Шантъл изпита искрено съжаление към нея. Най-после в 11, което бе два сутринта в Калифорния, Поли кратко се обади, за да съобщи щастливата новина. Имаха момченце което тежеше почти 4 кг. Щяха да го кръстят дъшил на кратко даш. Раждането минало без проблеми, но Рейчел била изтощена, тъй като бебето било прекалено едро. Шантъл не му напомни какъв кошмар можеха да изживеят, ако бяха останали от дома. «Кога ще дойдеш да го видиш, мамо?» Попита Пол. Тя вече беше мислила за това. Не искаше да от майките, които вечно се месят във всичко. Вече си имаха една такава. Смяташе да види Даш на сватбата на Шарлат. Тогава внукът и кратко. Щеше да е вече на два месеца и нямаше всички отчаяно да се опитват да се приспособят към новороденото. За първи път реши, че няма да зареже всичко и да се втурне към децата. Бебето беше здраво и присъствието и кратко в Елай не беше наложително. Имаше си собствен живот. Радваше се за Пол и смяташе, че ще е добър баща. Беше мил и отговорен и обичаше Рейчел. След като затвориха, тя разказа всичко на ксавие. За бебето, за Рейчъл и колко щастлив беше Пол. Осъзнаваш какво означава това, нали? Попита го тя леко за Маяна. Какво? Ще ти звънят всяка нощ за съвети по кърменето? Разтревожи се той. Не, ще се обаждат на майка и кратко, която е авторитет по всички въпроси, отговори Шантъл, която не харесваше майката на Рейчел. Означава, че ще спиш с баба, усмихна се тя, той също се засмя. Това прави ли ме, дядо? Само ако искаш, весело отговори тя. Мисля, че ми харесва, усмихна се ксавие. Шантъл се опитваше да възприеме идеята че вече има внук. През април Ксавие напусна апартамента си. И двамата бяха съгласни, че няма смисъл да плаща наем за жилище, което ни използва. Освен ако не ме изриташ отново, предпазливо отбеляза той. Не съм говорил с червено от коледа, напомни и кратко той и тя се засмя. Мисля, че си в безопасност. Той се отърва от мебелите си, които без друго не харесваше. Шантъл разчисти един от гърдарубите си за него, а после преместиха багажа му. Съобщи новината на децата си. Почти чу изненадата им, но никой не коментира ситуацията. Само Ерик искрано се зарадва за нея. През май отидоха на филмовия фестивал в Кан, където показваха един от филмите и кратко. Беше много вълнуващо, спечели награда, която не очакваше. Вечеряха с продуценти и кратко и две кинозвезди, а Ксавия се впечатли и беятски щастлив да е до нея. Отседнаха в хотел Джукап Фантип» в невероятен разкош. Апартаментът им беше в ниската част на хотела над водата. Ксавия бе чувал за него, но никога не беше го посещавал. Шантел отсядаше там всяка година за фестивала. Посетиха няколко празненства, на които присъстваха известни актьори, продуценти и режисьори. Двамата се забавляваха страхотно и решиха да останат още два дни. Един от клиентите на Хсавие също участваше във фестивала. Две седмици покъсно двамата Шантъл заминаха за Хонкунг за сватбата на дъщеря и кратко. От месеци тя. Помагаше с организацията, но бяха наели и сватбен агент, а Шарлат се занимаваше с голяма част от подробностите. Всичко беше уредено, когато пристигнаха там. Настаниха се в хотел, Пенинсула и Шантъл най-после се запозна с внука си, когато беше виждала в Скайп почти всеки ден, откакто се роди. Той дори позна гласи кратко и кратко се усмихна, когато я видя. Ксавия и кратко направи безброй снимки с бебето. Да не ги правиш, за да ме дразниш покъсно, че вече съм баба? За първи път ставам дядо. Позволи ми да се порадвам. Отвърна той и тя избухна в смях. Прекалено млад си за дядо, напомни му тя, а той я изгледа обиден. Не, не съм. Направи сметка. Ксавиятък му бе навършил 39 и можеше да има дете на 20. В такъв случай аз мога да съм прабаба. Да не правим такива сметки. Вечерта, когато в хотела Шантал изпробва роклята си за сватбата, ксавият се намръщи. Кога купи това? В Париж, когато Шарлът дойде за коледа. Тя я е избра. Сигурно си била депресирана. Това стана малко, след като ме изрита. Хайде да отидам на пазар. Сега. Преди сватбата. Ужасена, попита тя. Няма да мога да намеря нищо толкова бързо. Паникоса се шантал. Но роклята е ужасна, нали? Тя се втурачи в огледалото. Мразеше тази рокля. На другата сутрин излязоха рано от хотела като двама конспиратори и отидоха по Емоловете в пристанище Виктория с Ролсрой се на хотела. Ксавие беше неумолим. Но не обичаше да пазарува, но сега реши, че кризисното положение изисква спешни мерки. Шантъл му обясни, че не може да облече бяло на сватбата на дъщеря си. Защото булката, въроятно, няма да се чувства добре. Той откри великолепна рокля от бял сатен, която и кратко прилепне идеално, но не можеше и дума да става за нея. Черното бе прекалено строго, а розовото бе прекалено, макар и красиво. Може да облечеш тази на нашата сватба, пошегува се той, но бялата ми харесва повече. Шантъл знаеше, че Ксавие само я закача. Нямаше нужда да се женят, Живееха си щастливо и без брак. Тя изпробва и сива рокля, но знаеше, че майката на младоженеца щеше да е в сиво. Хареса страхотна червена рокля, но бе прекалено атрактивна за сватбата на дъщеря и кратко. Щеше да изглежда, че се опитва да отклони вниманието от булката и да го насочи към себе си. Най-послев, Диор пробва рокля от светло син сатен в цвета. На очите и кратко. Беше секси, но и скромна а цветът бе елегантен и фин. За късмет имаха и обувки от светлосинсатен. сатен. Браво! Щастливо се усмихнах Савие. Роклята беше идеална и не се нуждаеше от поправки. Прилягаше и кратко като ръкавица и подчертаваше младежката и кратко фигура. Той я помоли да остави косата си разпусната, защото така я харесваше. Роклята беше точно такава, Каквато би купила и Шарлат през декември, ако тогава не беше депресирана. За вечерята репетиция си беше донесла къса изумрудено-зелена сатенена рокля от Баленсяга, която показваше красивите и кратко крака в сребърни сандали с високи токчета. Семейството на младоженеца даваше вечерята в клуб Хонконг, където щеше да и е сватбата, но те харесваха мястото и Шарлат го одобряваше. Тя спомена на майка си че вечерята ще е традиционна и официална, също като сватбата, макар и в различен салон. Благодаря, че ми помогна да си намеря Рокля, каза Шантъл Ксавие, докато пътуваха обратно към хотела. Загубиха цели 4 часа, но си струваше. Направо се влюби в Роклята. Беше елегантна и кратко стоеше прекрасно. Вечерята мина чудесно, макар да бе официална, а повечето приятели на Шарлот и Рупърт бяха твърде консервативни. После отидоха на танци с децата в Плей и двамата с Ксавие танцуваха с часове. Ерик беше страшно доволен от присъствието на Ксавие, защото се чувстваше загубен сред тълпата сухари, а Пол бе твърда заед с бебето и Рейчел. Ксавие се оказа отлична компания за Ерик. На другия ден Шантал помогна на дъщеря си да се приготви за сватбата. Очите и кратко се насълзиха, когато всичко беше готово. Шарлът изглеждаше умопомрачително и приличаше на принцеса в роклета, която Шантъл донесе от Париж. Изненада се, когато видя майка си в бледосин сатен и с разпусната коса. Шарлът не бе споменала и дума срещу Хсавия, откакто пристигнаха в Хонконг, а Пол дори се зарадва да го види и бе трогнат от безбройните снимки, които той направи на бебето. Какво стана с тъмносинята рокля? Която купихме от ни наричи? Попита Шарлот, докато чакаха Пол, който щеше да отведе до ултара. Промених си решението. Прекалено строга е, стори ми се подходяща през декември в Париж, но е зимна рокля, а сега е май. Шантъл не желаеше да и кратко обяснява, че в тъмносинята рокля се чувстваше като стогодишна старица. Ай. Ксавие също не я хареса. Тази ми харесва повече. Усмихна се Шарлат, а Шантала целуна и преглътна сълзите си. Ти си най-красивата булка, която някога съм виждала, прошепна тя. Пол най-после се появи и сватбената агентка, и Шантал помогнаха на Шарлат с шлейфа. Шаферките бяха облечени в бледорозови рокли и носеха букети от светлорозови рози. Всички се настаниха в осигурените от хотела лимузини, Пол и Шарлат в Ролсройс, а Шантал и в бентли зад тях. Ерик седеше на предната седалка и изглеждаше невероятно елегантен във фрак. Църковната служба мина отлично, приемът бе великолепен, а Шантъл се чувстваше чудесно. Благодаря, че ме накара да си купя друга рокля, усмихна се тя на Хсавияе, докато танцуваха. Забавляваха се страхотно на сватбата, а Шантъл се разплака, когато младоженците потеглиха на сватбено пътешествие. Не участва в битката за букета... С Ксавия се усмихнаха един на друг, докато момичетата се опитваха да го ловят. Разбираха се идеално. На следващия ден пол, Рейчел и Даш отлетяха обратно за елей. Ерик хвана полет до Франкфурт, откъдето щеше да вземе самолет до Берлин, а Шантали и Ксавия се върнаха в Париж. Младоженците заминаха за Бали. Семейството и кратко отново се разпръсна по света. Но сега Ксавия беше до нея и вече не бе сама. Желанието и кратков, бялата нощ, се осъществи. Имаше мъж, когато обичаше, а и той нея, и истински живот. 21. Жан Филип се прибрал дома, за да помогне на Валери да опакова всичко, което щяха да отнесат в Пекин. Беше наел обзаведен апартамент, но Валери искаше да вземе безброй неща за тях и децата. Събираше багажа от седмица, когато той се върна в Париж. Оцелиха момента идеално. Бялата нощ щеше да се проведе другата седмица, а после щяха да отлетят за Пекин с спирка в Хонконг, за да може тя да напазарува. Валери щеше да работи за Вок в Пекин, а и редовно да пътува до Шанхай. После шефовете и кратко я искаха обратно в Париж. Беше се договорила и с Бонасеви да ги консултира от Китай. Какво ще правим с това? Попита Жан Филип като вдигна огромното мече, което Жан Луи настояваше да вземе със себе си. Предполагам, че ще се наложи да го вземем. Навсякъде имаше планини от играчки, дрехи, книги и Валери се радваше на помощта на съпруга си. Чувстваше се изтощена през последните две седмици. Жан Филип се прибра в Париж още два пъти след Коледа, това бе третото му пътуване. А през Ануари Валери беше в Пекин за снимките на ВОК. Виждаха се редовно от началото на годината, но щеше да е чудесно да се будят един до друг всяка сутрин. Това ужасно и кратко липсваше през последните девет месеца. Дадоха си почивка за обяд, а после тя изчезна за няколко минути. Жанфили предположи, че проверява имейлите си. Валери се върна след малко. Изглеждаше объркана. Седна върху купчина на книги и се втораче в него. Нещо не е наред ли? Оплашено попита той. Не знам. Ти ми кажи. Зависи, как ще го приемеш. Той я е погледна притеснен. Обзего ужас, че се е появил сериозен проблем. Валери му подаде пластмасова лентичка, а Жен Филип не скри изненадата си. Бременна съм, прошепна тя. Купи теста за бременност, но забрави за него покрай суматохата с багажа. Докато събираше нещата си от банята, го видя и реши да провери. Не смяташе, че е бременна, направи го просто за всеки случай. Не беше подготвена за това, не и сега, когато заминаваха за Пекин. Сигурна ли си? Шашна се той. Валери отново му показа лентичката. Пробата беше положителна. Нямаше съмнение. Всичко се променяше. Валери не би се съгласила да замине за Пекин бременна. Сърцето му се сви. Какво ще правим? Попита тя оплашена. Какво искаш да направим? Попита той, като седна на кашона до нея. Да започна. Ли да разопаковам. Ти трябва да решиш, Валери. Няма да те насилвам да се местиш в Китай, ако си бременна. Жанфили бе сигурен че тя ще иска да се остане от дома. А и не бе убеден, че му харесваше идеята за бременност в Китай. Не знам, замислено отговори тя. Можеш да се върнеш и да родиш тук. Кога го чакаме? Тя направи бърза сметка на ум. Февруари. Страхотен шок. Не бе очаквала да забременее. Но пък и двамата проявиха небрежност няколко пъти. Когато той се прибрал дома през май. Толкова се радваха на срещата си, че рискуваха и се надяваха нищо да не стане. Ще трябва да се прибереш от дома до Коледа, ако искаш да родиш тук. Струва ли си да заминаваш за половин година? Тя го погледна и се усмихна. Наистина не очаквах това, каза тя, като се опита да осмисли положението. Бременността сериозно объркваше плановете им. Но пък Жанфилип не искаше да е бременна и сама в Париж. Това означаваше, че може да му се наложи да напусне работата си. Не можеше да иска прекалено много от жена си, а и тя бе проявила невероятно търпение, откакто замина. А бяха толкова въодушевени отидването и кратко в Китай. После тя го погледна и се засмя. Абсолютна лудост, нали? Разбирам, че съм бременна, докато си събираме багажа. Добре, че провери. Не знам какво щяхме да правим, ако бяхме разбрали за бременността в Китай. И какво, ако беше станало така? Жените в Китай също раждат. Повечето семейства в Китай вече имаха само по едно дете и много рядко две. Сега Жан Филип щеяха да имат четири. Толкова страшно ли ще е да се роди там? В големите градове трябва да има добри лекари. Не знам нищо за медицинските условия там, но мога да проверя. Валери беше изкарала леко предишните три бременности, и раждани и сега, бе очудващо спокойна. Шантъл каза, че внукът и кратко ще да се роди под вода от дома, ухили се Валери, а Жанфилипа погледна ужасено. Моля те, кажи ми, че се шегуваш. Да, шегувам се, отвърна тя, после го прегърна нежно. Благословени сме. Ще имаме бебе. Винаги сме искали четири деца. Да, ама сега. Жан Филип изглеждаше разочарован. Вече бе сигурен, че Валери няма да дойде в Китай. Плановете им да заживеят заедно в Пекин излетяха през кумина. Жените раждат навсякъде по света. И аз мога да го направя. Не се страхувам да родя там, ако си с мен. Стига да намерим европейски или американски лекар, с когото да мога да говоря, ще съм съвсем добре. А, в Пекин трябва да има поне един такъв. Валери не изглеждаше разтревожена, усмихна му се и го целуна. Сигурна ли си? Тя беше невероятна жена и той я обичаше все повече с всеки изминал ден. Всеки път, когато имаха проблем, тя намираше начин да го реши, точно както бе уредила да работи в Пекин една година да запази мястото и бъдещето си в ВОК и дори да се уреди с консултантска работа. Това е сериозно нещо, Валери. Не искам да се чувстваш неудобно. Мисля, че всичко ще е наред. Ако имам проблеми с бременността, мога да се прибера от дома. Никога преди не съм имала, а и наистина искам да замина. Обедена съм, че ще е вълнуващо и интересно. За мен ще е прекрасно, ако си там, отвърна той, като я погледна с обожание. А и предпочитам да съм до теб, да мога да те държа по-токо. Познаваше я добре, тя винаги се претоварваше. Беше излязла от службата след снимки, за да роди Деймиен, и едва успя да стигне до болницата на време. После едва не роди Изабела на едно ревю по време на седмицата на модата. Искам да замина, категорично заяви тя и го погледна решително. Да продължим с багажа. Не. Седни. Няма да заминам за Китай, ако не се държиш разумно, строго каза той. Да, господине, изкозирува тя, а той се усмихна и я е целуна. И двамата бяха въодушевени от перспективата за четвърто дете. Бяха взели решение и нищо вече не можеше да ги спре. Заминаваха за Китай, а бебето им щеше да се роди там. Сега щяха да се чувстват у дома си в Пекин и да са сантиментално свързани с града за винаги. Валери се върна в банята, за да прибере останалите неща. Жан Филип влезе при нея и я погледна в очите. Беше жената, която обичаше, и майката на децата му. Знаеше, че почти я бе загубил преди няколко месеца, но сега щяха да имат още едно дете. Благословия и за двама им. Имаш ли представа, колко те обичам? Попита той с разтреперан глас. Колкото и аз те обичам, нежно отговори тя и се отпусна в ръцете му. Останаха прегърнати и се размечтаха за бъдещото си дете и щастливите времена, които ги очакваха. Филип знаеше, че би могъл да постигне всичко, ако тя е до него. Благодаря ти, Валери, каза той, а тя затвори очи и се усмихна. 22 имейлът от Жан Филип. Пристигна рано сутринта. Той вече знаеше, че първата среща бе в Пале Роял. Интересно място, защото се намираше само на две пресечки от Лувара, на три от площад Конкорд и близо до площад Вандом. Бялата нощ можеше да се проведе на всяко от тези места. Неприятното беше, че от предишната вечер валеше проливен дъжд. Шантъл погледна през прозореца и каза на Ксавие, че просто няма начин елегантната вечеря да се проведе в този дъжд. «Ще се проведе», спокойно възрази той, без да отделя поглед от вестника си. Времето няма да се оправи. Не и при такъв проливен дъжд. Не бъди песимистка. Разбира се, че ще се оправи. Ще спре да вали до довечера. Ксавие изглеждаше съвсем спокоен когато прибра вестника в кофарчето си, целуна я и излезе. От време на време през деня Шантъл поглеждаше през прозореца отчаяно и се я досваше на проклетия дъжд, който валеше все посилно. Вече си беше подбрала туалет за вечерта, бял панталон и полувер и бяло сако, в случай, че стане хладно. Имаше и красиви бели обувки. Сребърните прибори, порцеланът и кристалите бяха в количката. Храната в хладилника. Виното също. А небесата изпръщаха кошмарен порой. Шантъл очакваше едва ли не да види Ноевия ковчег в сена. Прогнозата предупреди за дъжд през следващите няколко дни. Не изпитваше желание да седи някъде в Париж, независимо колко красиво, романтично или грандиозно беше мястото, и да подгизне, докато се опитва да изяде мократа си вечеря с Жанфилип и приятелите им. Ксавия беше луд, ако вярваше, че дъждът ще спре. Тя му написа няколко съобщения през деня, а той всеки път и кратко отговаряше, че всичко ще е наред. До количката бе приготвил кашун с фенери, завързан с рамъци, за да го сложи на гърба си като раница и да се справи с масата и столовете. В четири часа небето притъмня, сякаш настъпваше краят на света. Полявиха се светкавици, че с оглушителен гръм, а после заваля едра градушка. Положението беше абсурдно. Бялата нощ явно бе обречена. Към пет часа леко просветля и дъждът понамаля. Шест, когато Шантъл погледна през прозореца, видя късче синьо небе, а след няколко минути великолепна дъга. Тя се вторачи в нея за миг и се зачуди дали Ксавие щеше да се окаже прав. Нещо се случи и в следващия половин час всички облаци изчезнаха, дъждът спря, а небето стана. Ярко синьо. Да, Ксавие беше прав. Бялата нощ щеше да се състои. Вълшебството започна. Шантъл никога не би предположила, че мрачното през целия ден небе и проливния дъжд можеха да отстъкят на синьото небе и слънцето. Седен Ксавия се прибрал дома с широка усмивка на лицето. Добре, добре, загрях. Тази вечер е специална. Очевидно и Господ мисли така. Жан Филип им звънна и потвърди първата среща. Трябваше да се съберат пред Паля Роял в 8.15. Двамата с Ксавие се опитаха да отгатнат, къде ще се проведе празненството. Шантъл смяташе, че е площад Конкорд, а Ксавие гласува за Лувара. Преди да излязат, Ксавие я погледна и се усмихна. Точно преди една година отивах с приятели на вечеря която не бях посещавал преди и очаквах да отекчителна, за това купих китайските фенери. Исках да посъживя нещата. И нямах представа, че ще се запозная с теб. Тя също му се усмихна, целуна го и тръгнаха. Стигнаха до Паля Роял и си намериха място за паркиране. Шантъл забута количката към градината, където се бяха събрали хиляди хора в бяло, които търсеха приятелите си, звъняха по телефоните и кръщяха водушевени. Нужни им бяха няколко минути, за да намерят Жан-Филип, който стоеше, прегърнал Валери. Приятелите им бяха наблизо. Жанфилип бе поканял девет двойки, както правеше всяка година. Същата група като миналата година, с изключение на Грегорио. Бенедета беше с даръм и двамата изглеждаха много щастливи. Индиецът поздрави Шантал топло, припомняйки кратко, че той бе на официалният и кратко кавалер преди година. Повечето от компанията вече познаваха Ксавие, а Шантъл го представи на останалите. Всички се разприказваха оживено, а в 9 без 15 пристигна съобщението. Жан Филип се усмихна и им каза къде ще се проведе вечерята. Ксавие се оказа прав Лувара. Щяха да се настанят между старинния дворец който сега бе музей, и двете стъклени пирамиди на Пей. И да се насладят на прекрасния залез. Всички бяха доволни, когато чуха мястото. Носеха се слухове, че другото място е трокадеро по Тайфеловата кула. Казаха им, че в градината на Паля Роял има 8.000 човека. Всички от групата на Жан Филип останаха близо един до друг. Когато пресякоха двете улици, минаха подарките на Лувара и излязоха на площада. Внезапно се озуваха пред двореца, а... Пирамидите заблестяха на слънцето. Щеше да светло още около час, а небето бе кристално синьо. Мъжете разгънаха масите и столовете и намериха определените им места. Жан Филип беше в прекрасно настроение, а Валери, Бенедета, Шантал и останалите жени извадиха покривките, Ленените салфетки, белия порцелан и кристалните чаши. Бенетета украси масата с свешници, бълчъл ти. Шантъл бе донесла сребърните свешници от трапезарията си. Масите изглеждаха великолепно. В 9:15 всичко беше готово, а в 9.30 поканените се настаниха и наляха вино. Шантъл погледна към Савие, който и кратко се усмихваше над масата. Не мога да повярвам, че съм тук с теб, прошепна и кратко той и се чукнаха шампанско. Дарам бе донесъл хайвер за всички, като миналата година. Раздадоха ордеоврите и жизнерадосни тостове огласиха площада. Когато започнаха с храната, слънцето бе залязло, свещите запалени, а площадът грееше от красотата на 4000 великолепно подредени маси и 8000 добри приятели, които се радваха на компанията си в Звездната нощ. Преди една година само можех да си мечтая да съм тук с теб, прошепна дарам на Бенедета и тя му се усмихна широко. Вечерта, когато Грегорио напусна компанията и изчезна, бе само смътен спомен. Бракът им се разпадна в същата тази нощ, когато се родиха близнаците. А сега Бенедета бе тук с дарам, най прекрасният мъж, когато някога бе познавала. Както винаги Жанфилип обиколи масите, за да се увери, че всички са доволни. И непрестанно се връщаше при Валери и я целуваше. В края на вечерята, в 11 часа, запалиха бенгалските огньове, които осветиха целия площад, а оркестърът засвири. Бенедета и Дарам бяха сред първите на дансинга. Половин час по-късно Савия извади загадъчния с из под масата, отвори го и започна да раздава хартиени фенери. Погледна Шантал влюбено. Това е първата ни годишнина, нали знаеш? Всичко започна точно преди една година. Сега се обичаха и живееха заедно. Той остави на страна един от фенерите, специално за нея. После помогна на останалите да запалят своите. А когато се напълниха стопъл въздух, ги пуснаха и загледаха как отлитат в нощното небе. Шантъл наблюдаваше красивата гледка, а Ксавия напомняше на хората да изчакат фенерите да се напълнят с въздух. После да си пожелаят нещо и едва тогава да ги пуснат. Дозини запалени фенери летяха в небето. Ксъвие се обърна към нея и кратко махна да се приближи. Двамата хванаха фенера заедно и го изчакаха да се напълни до крайен предел. Пожелай си нещо, нежно каза той и я прегърна. Желанието ми вече си спълни, прошепна му тя и той се усмихна. Пожелай си още нещо. И аз ще го направя. Некратко каза, че си бе пожелал същото, като миналата година. Хората танцуваха и гледаха китайските фенери, а Шантъл и Ксавие вдигнаха свое над главите си и го пуснаха. Той се понесе към покрива на лувара и после изчезна в небето над Париж. Малка светла точица в тъмнината. Ксавие е целуна. Благодаря, че осъществи мечтите ми, нежно каза той. И двамата бяха съгласни, че вечерта бе вълшебна и изпълнена с много любов. Благодаря ти за фенерите, каза Жан Филип на Ксавие, и двамата се усмихнаха. Вълшебна гледка, възхитен каза Дарам, като се приближи до тях заедно с Бенедета. Това винаги е най-прекрасната нощ в живота ми, призна Бенедета, като погледна дарам в очите. Нощ на любов, приятелство и щедрост в сянката на красивия париж. Жан Филип си помисли, че това бе най-хубавата бяла нощ до сега. Всички разговаряха, пиеха, пееха, пушеха, танцуваха. В 12.30 Жан Филип даде знак на гостите си и всички започнаха да разчистват. Не трябваше да остане и следа от присъствието им тук. От богатата храна не бе останало почти нищо, от виното и шампанското също. Хайверът на Дарам, който се оказа страхотен хит, също бе свършил. Някой попита Жен Филип и Валери кога заминават за Пекин и тя каза, че остават само няколко дни. Щяха да помнят Париж с тази нощ. На следващия ден отиваха на хотел с децата, за да оставят хамалите да си свършат работата на спокойствие. Всички напуснаха масите с неудоволствие, но бе настъпил часът на вещиците. Гостите се прегърнаха и целунаха, пожелаха успех на Жан-Филип и Валери в Пекин. Нямаше да имат време да се видят отново, преди да потеглят към Китай. Валерия имаше хиляди задачи, но изглеждаше пълна с енергия и Жен Филип не можеше да свали очи от нея. Даръм пакостана плътно добе недета през цялото време, цяла година бе чакал да отпразнува този момент. Вълшевството на Бялата нощ се случи днес и щеше да се случва отново. Площадът бе огрян от блясъка на 8000 хиляди сърца, хиляди свещи и фенери които ги благославяха от небето. Шантал и Ксавие бяха като омадюсани. Напуснаха площада с настроението на Бялата нощ, великолепна нощ. Готова ли си да се приберем у дома? Попита той нежно, а Шантъл кимна усмихнато и го последва към колата, след като се сбогуваха с приятелите си. Издание, автор, Даниел Стил. Заглавие, Вълшебна нощ. Преводач. Елена Чизмарова. Година на превод – 2016. Език, от който е преведено – английски. Издание – първо. Издател – Ик Бартоот. Град на издателя – София. Година на издаване – 2016. Тип – роман – неоказано. Националност – американска. Печатница – Алианс Принта от Излязла от печат 19. декември 2016 Редактор Елка Николова ISBN 978-954-655-724-7 Адрес в Библиоман HTTP с двоеточия двойна наклонена черта biblomen.съчетенке.info наклонена черта букс наклонена черта 10219 Заслуги Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните всеотдайни помощници. http.info -e Вие също можете да помогнете за обогатяването на моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.